Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Лобърт Дохарти Зона 50 и 1 Отговорът Зона 50 и 1 е нестрого строго за секретеното място в Америка, но е самопарченца от мозайката, която се простира от египетските пирамиди до мистериозното лице на Марс. Частица от един план, чието начало е било заложено преди повече от 5000 години. И ето, че сега създателите на този план се връщат обратно. Лиза Дънкан, съветничка на президента и офицерът от специалните части Майк Търкот разкриват пред света изумителната истина за Зона 51, летателен полигон, за Нелла, без да предполагат, че всъщност са отворили котията на Пандора. Защото не след дълго от космоса идва сигнал и той възвестива пристигането на самите пришелци. Най-сетне човечеството ще се срещне със същества от други планети. Но дали пришелците идват заради жителите на Земята, или за да приберат нещо, което са оставили тук отдавна? Нещо, скрито в една пещера в Етиопия, която достига до голямата цепнатина, отваряща пътя до земните недра. Нещо спотаяно в гигантска гробница в Китай, недалеч от Великата китайска стена. Какво се крие там, или гибелта на цялото човечество? На Маргарет Ролсмайер, Дохарти, Пролог, Рапануи, Великденския остров, то почувства прииждащата сила като прилив на адреналин. За първи път през последните 5000 години беше в състояние да включи всички свои системи. Незабавно стартира последната програма която бе заредило, в случай, че възвърне енергията си. То се пресегна и установи в с дътчиците, насочени към космоса. След това започна да предава назад, в посоката, от която бе пристигнало преди 10 000 години. Елате, елате да ни спасите, точка, но там горе имаше и други устройства, които го чуваха. Първи, предпогледа 7-те космически кораба бавно се издигнаха над покрива на двореца. А черните им корпуси поглъщаха без остатък лъчите на изгряващото слънце. Той сведе очи, за да се ориентира в пространството. Ръцете му стискаха дървените перила на палубата на тримъчто в кораб. Всички платна бяха разпънати, ало изглежда вятърът бе твърде слаб. От към трюма се носеше равномерният тътен на барабана, с който гребците синхронизираха движенията си, докато напъваха мишци да преместват тежките гребла. Споходи го странното усещане, че се намира на непознато място и в чуждо тяло. Контрастът между седемте космически кораба, които вече бяха само миниатюрни точици в небосвода, и скърцащото дървено корито под краката му, само усилваше причудливото усещане. Неочаквано космите по врата му настръхнаха и по гърба му пробягаха ледени тръпки. Той погледна през рамо и очите му се разшириха от онова, което съзря. Дори гребците спряха, потресени от гледката. Всички доловиха раздвижването на гигантски въздушни маси, докато корабът майка преминаваше ниско над тях. Но ето, че гребците отново се захванаха за работа, дори по опорите отпреди, а корабът майка се сниши над острова, от който бяха потеглили и очите на слънцето. И всичко това, до най-малката подробност, се разстилаше пред погледа му. Не можеше да си обясни как е в състояние да вижда целият остров и същевременно да фокусира погледа си върху отделни обекти, които се намират на километри разстояние от него. Няколко концентрични пръстени от ровове, пълни с вода, заобикаляха столичния град в средата на острова. Върху централния хълм се издигаше дворецът, откъдето налагаха волята си управниците. Стените му бяха от злато, основата му беше широка повече от километър, а колите му се издигаха на стотина метра в небето. Величествена гледка, чийто блясък бледнееше единствено пред размерите на черния летателен съд, увиснал точно на двореца. А отвън, градските улици се задъхваха от хорската тълпа, която се носеше в панически бяг към пристанището с корабите. Океанът наоколо бе изпълнен с плътноходи, някои от тях вече изчезваха зад хоризонта. Той фокусира погледа си към града и забелеза, че сред тълпата имаше и такива, които бяха коленичили в сянката на гигантския кораб, разперили молитвено ръце към новите господари, сякаш ги подканваха да прогонят досегашните. сегашните. Непознаващ граници, погледът му преминаваше свободно през стени, не му обягваше какво се случва в къщите, където мнозина се бяха свили в очакване на най-лошото. Жените, с деца вскотовете, а мъжете, стиснали дръжките на почти безполезните си метални оръжия. Той вдигна очи към кораба в небето. Въздухът около него трептеше. Малцината, които подобно на него дръзнаха да гледат към кораба, виждаха плътен сноп от светлина, който извираше от основата на черния съд и се спускаше право надолу, към двореца на планината. Той третна, макар да се намираше на много километри. Но нищо не се случи. Коленичилите нещастници продължаваха да се молят. Оплашените луди се затичаха още по-бързо. Тялото му неволно се напрегна, в очакване на предстоящото. Светлиният сноп заполсира. Повече от 10 пъти златистата светлина се сбромолясваше върху острова и преминаваше през него. Точка. Той се олюля и тогава долу ви трепета от изигващите земни недра. Десет хиляди души загинаха за частица от секундата, когато островът се разцепи и през отвора забълваха кипящите вътрешности на планетата. Огненочервена червена магма изригна към небето, обличайки със себе си грамадни скални отломъци и отгорели останки от стените на двореца. Мащабите на взрива го накараха да занемее, а сетне вниманието му бе привлечено от хората. Ужасена майка се опитваше да прикрие телцето на рожбата си, но стихията ги застигна, изпепелявайки мигом плътта им. Войн дигнащите си в напразно усилие да се скрие, ала беше заровен под тонове камъни. Корабите в пристанището пламваха като кибрите ни клечки, покривите на къщите се сгромолясваха, премазвайки унези, които се спотайваха вътре. Извиса и се прекърши хребетът на острова, а останките му потънаха във водата. В океана се вдигна страховита приливна вълна, която помиташе всичко на пътя си. Той почувства как водната маса разцепва кораба, подхвърля го като черупка и продължава нататък. Все още стискаше с ръце перилата, кукълчетата му бяха побелели. И тогава океанът се люшна назад, запълвайки мястото, където доскоро се издигаше островът. Вода и магма се срещнаха и във въздуха изригнаха облаци пара, но водата надви и островът изчезна под повърхността и кипящ котел съмът новата течност бе всичко, което останало доскоро светущото царство. Той отново погледна нагоре, корабът майка бавно се местеше, насочваше се към него, под корпуса му пак затрептя златиста светлина, не и се олюля, сякаш бе ударен силно в гърдите. Почувства, че нечи ръце го подхвъщат, за да не се строполи върху каменния пот на пещерата. Той тръсна глава, опитвайки се да проясни мислите си след онова, което му бе показал стражат. Отвори очи и се завърна в своето време и на мястото, за чието откриване бе положил толкова много усилия, дълбоко под отдавно угасналия вулкан на Велебденския остров. Пред него се намираше стражът, златиста пирамида с височина около 6 метра и причудливи изображения по стените. Нейбингър се освободи от ръцете, които го придържаха, и направи няколко крачки към пирамидата. В мислите си все още виждаше сцената с майката и детето, прихлупени по огнения дъжд в залива. Какво видя? Попита го представителят от ООН, но Нейбингър дори не го чул. Бавно разтвори длани и ги положи върху стените на пирамидата, очаквайки телепатичният контакт да бъде възстановен. Не се случи нищо, опита отново, нищо. След третия опит вече знаеше, че е изгубил безвъзвратно контакта с стража. Но в мисления си се виждаше не само тези, които загиваха. Беше видял и няколко кораба, изчезващи зад хоризонта. Имаше и спасени, майк търк зяпаше през прозореца на квартирата. Отвъд портала на Форт Майерс се виждаше само върхът на военния мемориал на морската пехота и зад него – купулът на Капитолия. На вратата се почука, но той не се обърна, а само подметна през рамо, влизай. Е. Беше Лиза Дъмкан, отпусна се с въздишка върху един от невзрачните столове, с които бе мебелирана офицерската му квартира. Търгот от извърна лице към нея и се засмя – тежък ден на хълма. На дънка на едва ли надхвърляше метър и 60, но беше стройна и добре сложена, с черна, късо подстригана коса и интелигентно лице. В момента обаче по него личеше умора, мразе да разказвам едно и също нещо пет пъти, просте на тя, и да отговарям на тъпи въпроси, хм, да. Американската общественост е крайно недоволна, задето властите са я държали десетки години в неведение. Произнесе с преднамерено южнишки акцент Търкот, поне така се иска за сенаторът, дето ме разпитва тази сутрин. Като добави няколко обличания на хора, разиграни като дело на извънземни, обезобразяването на животни и мащабните кампании за дезинформиране на «Да не забравиш кръговете изнивите». Прекъсна го троснато Дънкън, някакъв конгресмен от Небраска се опитва да прокара законопроект за възстановяване щетите на пострадалите фермери. Ами, око кори се възхите, Търкут, искаш ли бира, добави той, докато вадеше от гърдероба новичкия си мундир, давай. Търкут извади две кутии и подхвърли едната, получиха кораба майка, скакалците и стража от Великденските острови. Какво повече искат, жертвен козел, отвърна Дънкън и сръбна от бирата. Да вземат генерал Гулик ще свърши работа, макар и мъртъв. Хората от Меджик също. Списъкът с обвинения също тях сигурно ще е подебел от телефонен указател, даде. Ама обикновеният гражданин не вярва, че всичко е ставало без знанието на повисоко поставени лица, което е вярно, вярно е, само че всичко е започнало от преди 50 на години. Далеч по важни неща се вършат в наше време и без тяхното знание. Като стана дума за нашето време, сети се Дънкън, току-що узнах, че стражът е прекратил контактите с Нейбингър. Това беше първата интересна новина, откакто Търкот бе пристигнал преди два дни в Вашингтон, направо от Великденските острови. Причината – никой не знае. Търкот се поче се замислено по брадичката. Беше му непривично в униформата след дълги години на постоянна работа под прикритие. Обувките му, лъснати до блясък сутринта за специалната церемония, сега бяха запрашени. С му зелена барета бе затъкната в колана, той я извади и я метна на леглото. Някъде отдалеч на артилерийски гърмеж. Спускаха знамето и това кой знае защо го накара да се замисли за безвъзвратно изгубените си другари. Той потърси с очи бронзовите скулптури на морските пехотинци, които първи бяха забили знаме на върха на планината Сорибачи. Дънкан стана и се приближи до прозореца. Ах, подвизи и военска чест, промърмори тя, сякаш разчела мислите му. Търкут не знаеше дали говори сериозно или се надсмива, Тепо не се знаели за какво умират, произнесе той, а тих продължаваш да търсиш лошия калбуи с черната шапка, не се горда и особено с онова, което направих. Открихме врага, но той се оказа един от нас, но само един, уточни тя, да, само един. Кимна той допи остатъка от бирата, значи генерал Булик и останалите са били под контрол. Така излиза, той смачка празната котия, не ми харесва тук, радвам се да го чуя, рече Дънкан, защото възникна една друга работа. Всъщност, за това съм тук, за това ли, получихме информация за възможно местонахождение на неизвестен до сега летателен съд. Тя извади един лист от кожената си чанта, прочети това тук. Ще трябва да го проверим, да го проверим, вече доказахме на света, че сме добър отбор, доказали сме били, търкот по елиста, но не бързаше да го чете, е, време е да си вървя, подмет на Дънкан. Търкут я погледна объркано, какво, ще работиш ли с мен, попита го прямо дъмкън. че защо не, отвърна той и растърши рамене, до утре тогава, рече Дънкан и отвори вратата, хубаво. Вратата се затръшна. Търкот взе недопитата кокия сбира от масичката, върна се при прозореца и отново се загледа навън. Не след дълго на стъпалата се появи дънкън и седна в бял седан. Докато колата излизаше от паркинга, той подне бирата към устните си и отпи почти жадно. Джони. Най-сетне получихме нашата малка сензация. Прошепна Кели Рейнутс, докато хвърляше буца пръст върху спуснатия в прясно изкопания гроб чек, Жалко само, че не си до мен. Тя вдигна поглед към неголямата, но оживена групичка журналисти, които се бяха скупчили от оградата на гробището. Дали се успели да задържат всички, попита някой зад нея. Тя се извърна. Беше майката на Джони Симънс, с която едва успяха да разменят няколко думи преди погребалната церемония. Лицето й бе скрито от плътен черен воал. Кели знаеше за кого говори. Да, у нези, които са измъчвали Джони в лабораторията в Дълси са загинали. Когато стражат от Великденския остров я разруши. Останалите членове на Меджик бяха предадени на правосъдието. Госпожа Симан свренчи поглед в ковчега. Вършили се ужасни неща за него, нали? Инак не би посегнал на живота си. Зная със сигурност, че не бе склонен към самоубийство. Не, Джони бе замесен от друго тесто. А и прекалено много обичаше живота. Съгласи се Кели, но онези са серовичкали в мозъка му. Подлагали се го на такива мъчения, че просто отказваше да си спомни какво е станало. Не можеше да разсъждава трезво, журналистите го превърнаха в герой. Подмет на разсеяно госпожа Симънс, казаха, че благодарение на него накрая всичко се е разкрило. За зоната и прочее, той наистина беше герой, заяви уверено Кели, но дали си заслужаваше, попита по госпожа Симънс, заслужаваше си. В гласа на Кели нямаше и капчица съмнение. Джони бе посветил живота си на истината и това, за разкриването на което допринесе, се оказа най-великата истина на всички времена. Заслужаваше си, но дали тази истина е добра? Какво ще излезе накрая от всички тези машинарии, оставени от извънземните? Няма ли да ни навредят? Кели хвърли прощелен поглед на ковчега. Дано е за добро, прошепна тя, инак наистина няма да си струва. Втори, Центърът за наблюдение на открития космос, ЧНОК, номер 10 бе една от многобройните радиопрослушващи инсталации, разположени от американските власти. В сътрудничество с други изследователски организации, на различни места по земното кълбо, за да улавят радиовълните, достигащи повърхността на планетата през плътния слой на атмосферата. Чълън ОК разполагаше с 12 големи чинии, издигнати насред пустинята на около 400 км северо-источно от Лас-Вегас. Лъчите на залезващото слънце се отразяваха в металните подпори и стоманените полусфери, насочени към небето с търпеливо очакване, на каквото е способна само една машина. От основата на всяка чиния излизаше кабел, който достигаше до невисоката, но модерна постройка в центъра на комплекса. Двамата оператори вътре също се бяха въоръжили търпение, породено от дългите години прослушване на космоса без значими резултати. Съвсем скорошните открития на Великденските острови, съобщенията за извънземния кораб и летящите чинии, доскоро държани в дълбока тайна не толкова далеч от тях, в зона 51, доказваха, без следа от съмнение, че човечеството не е само в Вселената и че същества от други светове вече са посещавали Земята. И докато журналистите и обществеността все още се занимаваха с сензационните факти, учените в ЧНОК се заловиха за работа с удвоени усилия. Съобщението, пратено от стража, бе променило до неузнаваемост иначе привичното спокойствие в центъра. Сега операторите в ЧНОК и другите наблюдателни постове следяха компютърните монитори с месица от надежда и боязън. Надежда да засекат отговор на съобщението и страх от онова. Което би могло да се съдържа в него. Джин Комптън работеше в ЧНЕОК повече от 12 години. За пред хората, както и за партньора й Джеймс Брилан, вместо работата й бе в Източния държавен университет на Аризона. В действителност тя се водеше на в университета и същевременно изпълняваше поръчка на Агенцията за национална сигурност, за която че НЕОК бе резервна наблюдателна станция, в случай че бъде възпрепятствана нормалната работа на сателитните чини в авиобазата НЕЛИС. При инцидент от подобен характер задачата и бе, с помощта на инсталацията в ЧНОК, да изтегля строго секретна информация от мрежата на шпионските спътници, разгърната надземната повърхност от американските власти. Огромното количество информация, която събираха, и ограничените им възможности за съхраняването и налагаха тя да бъде прехвърлена периодично до разузнавателните центрове. Макар изпълняваща само резервна функция, за Комптън бе поважен солидният чек, депозиран директно и дискретно в банковата сметка от правителството на САЩ. Освен това, разполагаше се секретен интернет-адрес и код, който трябваше да използва, ако някога в чънна ОК бъдат засечени сигнали от извънземен източник. Знаеше само, че организацията от другата страна се нарича СТАРА. А от агенцията и бяха дали излични разпореждания да следва стриктно инструкциите, които ще и бъдат изпратени. Нямаше ни най-малка представа какво може да е пълното наименование на САТА, а след краткия инструкташ на представителя на тази организация, получен в Нелис преди 4 години, изгуби желание да проявява излишно любопитство. Помнеше добре мрачния тон на инструктора, който свледения глас изреждаше подробно действията, които би трябвало да предприеме, ако някога се натъкне на сведения за съществуване на извънземен живот. Беше висок мъж, с русолява, почти побелела коса и лице, което сякаш бе издявано от мрамор. Покания на разговор в един постещ фангър на авиобазата, а пред вратите се навъртаха въоръжени до зъби часово и с непознати черни униформи. Присъствието им внесе допълнителен акцент в недотам възторжените и представи за тази могъща и таинствена организация. Няколко дни след съобщението от Великденските острови я потърсиха от Хара и същият мрачен тип и предаде нови инструкции. Не вярваше, че ще й се наложи някога да ги изпълнява, както тези, така и предишните. Поне до 8 часа без 8 минути тази вечер. Тък му проследяваше как сателитните чини и променят позицията си, съобразно стандартната вечерна процедура. Когато ненадейно се задейства главната аларма, в стаята на пронизителният звук на сирената и по стените затрептяха червеникавите от блясъци от премигващите лампи. Стреснат от ненадейната суматоха, брилън изпусна котията с кола и тъмнокафявата течност се плисна по пода. Комптън се оказа далеч хладнокръвна. Тя незабавно натисна копчето за запис върху клавиатурата пред нея, с което се включваха всички налични записващи устройства в контролния център. След това съсредоточи вниманието си върху големия екран вляво, показващ участъка от звездното небе, към който в момента бяха насочени радиотелескопите, два квадранта вляво от центъра, нареди с ясен глас тя, вляво 4, два нагоре. Брилан поклати глава, сякаш се мъчеше да си възвърне изгубеното самообладание и едва след няколко секунди дойде при Комптън да й помага в синхронизирането на телескопите върху един и същи участък от картата. Мястото, откъдето пристигаше съобщението. Междувременно Комптън се завъртя наляво и погледна към съседния екран, изпълнен с плътно изписани знаци, започна да пристига информация. Рече тя с удивително спокоен глас Истинска информация добави Джин, за да уточни, че не става дума за фонов шум Исус е Христе, промърмори Брилан, осъзнавайки едва сега какво означава това. Контакт не първи този вече бе станал с откриването на извънземните машини, но за това пък първият е жив контакт, в сравнение с който всичко досегашно направо бледнееше. Комптън погледна индикаторите под екрана олеле, че силен сигнал. Сякаш идва от съседната стая, тя погледна партньора си, жив ли си още, опитвам се да го уловя с проклетите чинии, рече задъхано на той, но лъчът е толкова плътен, че непрестанно го изпускам. Как можеш да подаваш радиоемисия в песен лъч, зачуди се Комптън. Брилан нямаше време да отговори на хипотетичния въпрос, тъй като бе за до гуша. Комптън се извърна чевръсто към един от свободните компютри и нареди достъп до сателитната мрежа на Министерството на отбраната. За целта набра двата адреса, които бе запаметила, но никога досега не бе използвала. Веднага след като получи свободна линия, тя написа: Дясна ъглува, скоба АНСА и СТАРА, Тукчане ОК. Засяков ме радиоемисия на 236 градуса. Помисли малко, проклинайки ограниченото си време и бързо добави: Дясна ъглува, скоба АНСА и СТАРА, Тукчане ОК. Емисията не е фонов шум. Тък му се облегна назад, когато на екрана се появи отговорът «Дясна ъглова скоба ЧНОК», тук не се. Приемаме «Дясна ъглова скоба че, не, о, къ, тук са Източник и направление на емисията. Записвате ли съобщението «Комтън поклати глава», подразнено от въпросите на СТАР, «Дясна ъглова скоба», тук са В момента оточняваме източника и направлението. Записваме цялата информация. Сигналът е с значителна сила и също е концентриран. Успя ли да го засечеш? Викна тя на Брилън. Уха, отвърна щастиво вторият оператор. Ей, сега ще ти пратя данните. Все още нищо за направлението, освен че е на запад или на юг от нас. Нали знаеш, никой не е предполагал, че ще се наложи да се засича приемен източник върху земната повърхност. Комптън зареди друга програма на своя компютър, успоредна с диалоговия прозорец за разговор с Агенцията за национална сигурност и СТР. Тя прехвърли данните за местоположението на източника в диалоговия прозорец и ви изпрати. Дясна ъглова скоба ЧНОК, тук СТР. Какво става с предаваната информация, Комптън погледна към стения екран. Дясна ъглова скоба тук че не ока. Започвам прехвърляне на записите и компютърната информация, веднага щом източникът преустанови емисията. Все още приемаме дясна ъглова скоба тук АНС. Има ли опасност от изтичане на информация, Комптън погледна към Брилан. Не й обръщаше внимание, бе съсредоточен в работата си. Комптън плъзна ръка под бюрото, напипа превключвателя, който й бяха дали от АНС, и го задейства. Сега вече контролният център бе откъснат от външния свят, с изключение на линията, която тя използваше, дясна ъглова скоба тук, че не лока. Взех необходимите мерки, дясна ъглова скоба разбрано, че не локъ. Говори не се, пренасочваме ресурси в ваша посока, за да осигурим безопасността ви, не мога да засека направлението, оплака се Билан, някъде на югозапад е, но къде точно? Не е никак близо, Велиденските острови, произнесе развълнуван Комптън и се сепна. Божичко, възкликна Брилан. Та това е отговорът на стража. Да, сега вече виждам връзката. Заговори Комптън, но бе прекъсната от съобщение от СТАР. Дясна ъглова скоба, че не тук са СТАР. Проверете отново координатите на източника. Липсват данни за наличие на звездна система в близост до емисионното трасе. Брилан вече надничаше през рамото и, това е, защото пристига от космически кораб, задници, промърмори той. Ето защо е толкова силен. Баз държа, че вече са в пределите на Слънчевата система. И Господ Бог не би могъл да поддържа толкова концентриран сигнал през цялата галактика. Той се намръщи, внезапно забелязал нещо нередно. Кои, подяволите, дяволите, са, -са Точка. Агенцията за национална сигурност, обясни Комптън, макар да се съмняваше, че АНС и СТАР имат нещо общо. Инак защо трябваше да изпраща информация и на двете, Агенцията за национална сигурност? Мислех, че работим за университета, не и точно сега. Възрази спокойно Комптън, провери си сметките, нареди тя. Брилан е нещо, но все пак седна на компютъра и прегледа отново данните. Всичко е точно. Обяви на края. Не зная кой е източникът, но посоката е същата. Той изчисти екрана и зареди схематично изображение на слънчевата система. Залагам цялата си заплата, че тректорията на кораба пресича нашата слънчева система. Трябва незабавно да се свържем с университета. Професор Клинт ще. Не можем да се свързваме с никого. Прекъсна го Комптън. Говореше по памет, повтаряйки онова, което и бе внушил мрачният агент. В момента тази информация, както и инсталацията, с която работим, се намират под юрисдикцията на Агенцията за национална сигурност директива 49.27-алфа, глупости, израмжа Брилан и посегна към телефона. Но нямаше сигнал и той се обърна разгневено към нея. Какво си направила? Изолирани сме от околния свят? С изключение на АНС и СТР, майната ти, викна Брилан, продала си си задника на правителството, той се изправи и сграбчи сакото си, излизам да се обадя от някой уличен телефон. Заради такива като тек, ще си направим някой нов, Меджик, на твое място не би вършила глупости, посъветва го тя с изненадващо спокоен тон. И защо, попита Брилан, докато се надвесваше заплашително над нея? Ти ли ще ме спреш? Не, тогава майната ти на теб и на твоята директива за национална сигурност, няма да те спирам, но те ще го стоят, рече тя и посочи тавана. Някъде отгоре се чуваше приглушеният Тътен на хеликоптер, който бързо се приближаваше. Мътните ви взели всички, изруга Брилан и захвърли ключовете от колата. Комптън се обърна към компютъра и при себе си картата на слънчевата система, погледна я за миг и набра няколко команди. Зелена електронна линия изглена точката, обозначаваща Земята, разшири диаметъра си и се пресече с друга, червена точка, подяволите, промърмори комптън и погледна към колегата си, освен че ми дължи живота си, прибави към него и заплатата. Съобщението не идва от космически кораб. Източникът му е на Марс. Трети. Не беше никак лесно да се разчитат буквите върху малкия екран на лаптопа, макар да се намираше под сянката на палатката, скрит зад плътен слой Брезен от убийствените лъчи на Слънцето, от които камъните в южния край на големия вулкан на Великденския остров се бяха нажежили нетърпимо. Пръстите на Кели Рейнулдс бягаха чевръсто по клавишите, следвайки си известно закъснение мислите и, докато се опитваше да формулира с най-лаконични и точни думи значението на откритието, което бяха направили. Все още беше под впечатлението на погребението на Джони, издирването на виновните и разкритията около действията на «Меджик», намирането на извънземния компютър, известен като. Стража, скрит повече от 5000 години тук, на най-големия от Великденските острови, беше едновременно най-значителното и най-разочароващото откритие в цялата човешка история. Значително, защото най-сетне разполагаме с недвусмислено доказателство, че човечеството не е само във Вселената. Разочароващо, защото вече не можем да черпим от неизмеримите информационни запаси на този компютър. Подобно на хакери, които се промъкват в забранени за обикновения потребител места, ние можем да четем имената на файловете, но не разполагаме с необходимия код, за да ги отворим и да се запознаем с тайните, които се крият вътре. Стражът затвори всякакъв достъп към себе си преди по малко от 48 часа, след като изпратив известна посока съобщение, смисъла на което дори не можем да си представим. И така, макар да се намираме само на ръка разстояние от истината за конструкцията на двигателите на скакалците и на кораба майка, на изтребителите, фу, и дори за строежа на самия стреж, тази информация остана ревниво пазена във вътрешността на извънземния компютър. Както и сведенията за това откъде точно са пристигнали тенствените същества, наричащи себе си елианци. Все пак разполагаме с известни сведения за онези събития от преди 5000 години. Когато Аспасия, предводителят на пришелците, взел трудното решение да изличи всички следи от присъствието на неговите сънародници на Земята, за да я съхрани само и единствено за бъдещето на човечеството, както и да я запази от аирианските смъртни врагове, наречени Кортади. Ала след като обявил решението си, Аспасия бил принуден да се сражава с понтовници сред собствените си хора, които не пожелали да следват примера му. В хода на последвалата битка бил разрушен цял един континент, познат от митовете като Атлантида, където тогава била разположена главната база на ирианците. Но отвъд тези неоспорими факти има още много въпроси, чакащи своя отговор. Какво се е случило с Пасия и другите пришелци? Точка. Кой е скрила Ирлианската атомна бомба в галерията на Голямата пирамида? Съществуват предположения, че тази пирамида е изпълнявала ролята на космически маяк. Какво точно се е случило с Атлантида и действително ли там е била разположена главната база на аирлианците? Какви страховити оръжия са били използвани за разрушението и... И може би най-важният въпрос, за кого е предназначено съобщението, изпратено преди по малко от 4 дни от стража? И какво се съдържа в него? Точка, и още нещо, как да включим отново извънземния компютър, Кели се намръщи над последното изречение. Пръстът и дори изямля върху клавиша за изтриване. Мнозина от учените все още се придържаха към становището, че не е трябвало да се търси връзка с компютъра. Те се бояха от онова, което би могло да пристигне от открития космос по покана на стража. В медиите определяха тази група като изолационисти, но тъкмо те подклаждаха развихлящата се истерия на всеобща параноя. Сега когато целият проект беше под непосредственото ръководство на Комитета за изучаване следите от пребиваване на пришълци или съкратено КИСПП. последният бе подложен на постоянни атаки. Майната им помисли си Кели, най-вероятно съобщението е без адресът, имайки предвид, че вече 5000 години никой не се бе заинтересувал от съдбата на Ирлианската колония. Нищо чудно родната планета на аилиянците отдавна да е унищожена от Куртагите, а сетнете те също да са се запилили из космоса. Както следваше да се очаква, движението на изолационистите имаше своята опозиция. В лицето на прогресивистите, според които извънземният компютър съдържа маса важни решения за сложните въпроси, пред които предстои да се изправи човечеството в хода на своето развитие. Съвсем естествено, част от програмата на прогресивистите включваше незабавни изпитания с кораба Майка, нещо с което Кели и другарите и веднъж вече се бяха преборили. С откриването на стража бяха научили причината да не го допускат, включването на Междузвездния двигател можеше да предупреди кортадите за съществуването на Земята, което, според предположенията на ирландците, щяло да доведе до нейното неизбежно унищожаване. Разбира се, в случай че кортадите съществуваха, а прогресивистите смятаха тази възможност за малко вероятна. Почти всеки запознат с проблема земен жител имаше свое мнение по въпроса, но контролът върху изучаването на извънземните технологии и информацията на стража, дълго време притежание на секретен отдел към ВВС на САЩ, сега бе предаден на КИСПП, тъй като подобен проблем очевидно надхвърляше всякакви национални граници. След десетилетия на дълбока секретност достъпа до скакалците, девет дисковидни летящи тела, предназначени за движение в пределите на земната атмосфера, и кораба Майка най-сетне бе разрешен и за широката публика. Кели продължи с статията, в края на краищата всичко опира до два ключови въпроса, единият от които поглежда назад, а другият напред във времето. Първи, каква е истината за земната история, след като вече знаем? че преди 10 000 години на нашата планета е бил построен извънземен наблюдателен пост, разрушен 5000 години по-късно. Втори, какво ни чака в обозримото бъдеще, след като една от машините, принадлежащи на пришелците, изпрати съобщение в неизвестна посока, и каква правим с големия кораб, предназначен за междузвездни пътешествия. Дали човечеството да поеме към звездите, преди да е узляло самостоятелно за подобно дело и ако го стори, кой или какво ни очаква там горе? А може би решението за този първи пяк контакт вече е взето от една машина и в такъв случай нищо чудно в отговор гигантски кораби да се носят към нашата планета. Кой обаче пилотират тези кораби, ако те наистина идват? Миролюбивите аелианци или сеещите опустошения Кортади, не чия сянка закри входа на палатката, и Кели спря да пише. Усмихна се, когато откри, че Питър Нейбингър е наминал към нея. Питър беше първият човек, установил контакт с стража и получил по телепатичен път от него подробна информация за събитията от преди 5000 години. Освен това, той си спечелил популярност с успешния превод на ирлиански рунически език, надписи на който археолозите бяха откривали по време на различни разкопки. Той бе насочил келики приятелите и към Великденските острови, малко преди тук да се появят изпратените от Меджик, военни кораби. Нейбингър беше едър, висок мъж, с черна брада и очила с телени рамки. Работеше в Бруклинския музей, където завеждаше секцията по археология. На Кели и беше приятно да разговаря с него и често се възхищаваше на невероятната му ерудиция. Нейбингър обичаше да се шегува с факта, че макар обществеността открай време да е предопределила на астронавтите или в крайен случай на радиоастрономите главната роля при първия контакт, случаят бе пожелал този контакт да стане под формата на археологическо откритие на Земята. Доскоро бе принуден да скрива увереността си, че земята е била посещавана от извънземни, за да не бъде изложен на присмех от страна на колегите си, нещо, за което допринасяше и умишлено раздухваната на Олао, истерия подвещото ръководство на Меджик с помощта на скритите в зона 50 и едно летящи чинии. Здрасти, Кели, той се надвеси над нея и я прегърна през Рамо. Кога пристигна тази сутрин? Ама имам усещането, че съм летяла вечно. Чух че стражът ти бил до целият свят го знае вече, Въздах на нейбингър и седна до нея, скоро островът съвсем ще опустее. На хората взе да им доскучева. По най-големите информационни компании и CNN ще оставят по един пост. Едва ли ще преглътнат идеята да бъдат изпреварени, ако стражат отново реши да проговори. Останалите просто не могат да си го позволят. Да ти се похваля, в момента съм наета от най-малко 60-ти вестника. Имаше с какво да се гордее, защото само до преди две седмици трябваше да чака на опешка, за да й публикуват някоя статия. Но кариерата й поестрем е нагоре от момента, когато се разбра, че е участвала в групата, разкрила тайните на зона 50 и и първа бе пристигнала на Великденския остров, за да се срещне с стража. Е, сега, продължи тя с лукава усмивка, след като така и така си при мен, ще ми позволиш ли едно интервю? Искам да знам от първоисточника какво всъщност става, стражът продължава да функционира, обясни Нейбингър, знаем го, защото все още черпи енергия. Само дето спря да говори с нас, и защо го направи, вероятно, защото е осъзнал, че не сме елиенци, отвърна Нейбингър, нали за това са го скрили чак тук, да е далеч от лапите на хомо сапиенс. Великденският остров, известен още като Рапануи, без съмнение бе най-изолираното място на планетата. Тъкмо по тази причина, според преводите на Нейбингър на руническите надписи и информацията, предадена от Стража, а Спасия го бе избрал за скривалище на Стража компютър. Непосредствено под дъното на вулканичното езеро, разположено в кратера на Рано Као, един от двата големи вулкана на острова, аирианците бяха изкопали подземна галерия, където бяха разположили компютъра и компактно термоядрено устройство, което да го захранва. Учените така и не успяха да се приближат до реактора, който, оказа се, беззащитен със солидно силово поле. Наложи се обаче да бъдат доставени няколко допълнителни генератори, тъй като силите на реактора бяха насекване. В момента компютърът на извънземните отново получаваше пълна порция енергия, но въпреки това не се забелязваше никаква активна дейност, повяволите. И ядосваше се Нейбингър, дори не знаем със сигурност, дали стражът е компютър. Наричаме го така, защото това е най-близкото до същността му определение според представите ни, но той може да върши много повече. През последните два дни опитаха всичко, включително и хипноза, за да ми върнат контакта с него. Хората от КАИ пък път си блъскат главите ден и нощ на този проблем, но резултатът е нулев, не и мене. може пък да съм имал късмет и компютърът да е бил настроен за контакт с първото живо същество, но само докато се ориентира в обстановката. Изключил ме е веднага, що ме осъзнал, че не съм айрлиянец, но преди това все пак наредина, изтребителите фу, да унищожат биолабораторията на «Меджик» в Дълси, отбеляза замислено Кели. И двамата вдигнаха в глави, когато един силен порив на вятъра разклати стените на палатката, да, така е, кин на Нейбингър, но от тогава няма и следа от, фу, тата. Единственото, което знаем, е, че са базирани някъде под повърхността на океана, на неколко стотин километра северно от тук. Мисля, че кораби на флотата поеха към предполагаемото място, но дали са открили нещо, нямам представа. Готов съм да се обзалужа, че дават мило и драго за лъч, дето разруши лабораторията при Дълси. Виж, това не го знаех. Подмет на Кели, имаш ли представа дали КАИ и на опитите на флотата? В началото снятах, че действат заедно. Оказа се обаче, че представителят на КАИ на острова не знае нищо по въпроса. Или поважни клечки от комитета са дали съгласие, или нашите пак се опитват да действат на своя глава. Отново се възцари мълчание, през което двамата слушаха екота на далечния прибой в скалистия бряг. Нейбингър се намести неспокойно. Комитетът крие още факти от пресата, проговори на края Нейбингър, опитват се да открият дали аилиянците не са оставили и други следи. Изглежда, че групата от Меджик не е била единствената, която е съхранявала тайни за посещението на извънземните. Говори се, че руснаците също разполагали с катастрофирал Айрлиянски съд и че други страни, или може би международни корпорации, са събирали активно сведения от подобен характер, като са ги пазили скрити от обществеността, дявол да го вземе, все си мислех, че сме сложили кръст на цялата тази излишна секретност, и ядоса се кели. Сетне Вренчи поглед в него, ей, стражът не те е взел под свой контрол, нали, усмихваше се, но лицето й бе напрегнато. И да е така, щях ли да зная? Генерал Гулик и останалите членове на Меджик до последния момент са били уверени, че действат за благото на обществото. Все пак се подложих на изследвания с скенер, според които всичко е наред с мозъка ми. Та казваш, че и други разполагат с извънземни артефакти. Но защо си мълчат, след като вече всичко се знае? Защото, които и да са те, ще изгубят контрол. Помисли си за економическите перспективи на корпорация, която разкрие тайните на ирианската технология. Какво са нашите възможности в сравнение с тези на някоя богата корпорация? Ами флотата, там пък си гризат ноктите заради онзи се разрушаващ лъч. Освен това, изолационистите имат силни позиции в отделни страни, но се боят, че вътре в комитета прогресивистите вземат превест. А ти какво правяше в редките мигове, когато началството те оставяше да действаш самостоятелно? Нейбингър размаха една папка, натъпкана с рисунки и компютърни разпечатки, работя върху ромическите надписи. Беше ми интересно да гледам филмчетата на стража, но да не забравим все пак, че съм археолог. Мисля, че всички са твърде разтревожени от бъдещето и забравят онова, което е станало в миналото, логично, след като ще трябва да живеем в това бъдеще. Кимна Кели, не можеш да разбереш настоящето, ако не разбираш миналото, окория Нейбингър. Кели Рейнолдс се намръщи, мислех си, че имаме ясна представа за миналото от онова, което узна от стража. За Аспасия, кортадите и всичко останало. Нейбингър шляпна една снимка на маситката между дях и я затисна с чашата за кафе. Това е подводна снимка от Бимини, където някога се е издигала Атлантида или Аирианският наблюдателен пост. Ако решим да използваме терминологията, възприета от комитета, интригуваме, понеже от това място нацистите са се здобили с информация за бомбата в голямата пирамида. Руническият надпис е бил преднамерено заличен, но накрая успях да го възстановя с помощта на компютърни специалисти от ООН. Разполагам с достатъчна част, за да направя приблизителен превод на посланието. И, подскочи развълнувано Кели, какво пише там? Първо се споменава голямата пирамида. Има чертеж, където е посочено местонахождението на бомбата в долната галерия. Освен това се говори за кортадите. Нейбингър млъкна да разбирам ли, че новините не са особено добри, странна работа. Завъртя глава Нейбингър, колкото повече изучавам старите руни, толкова повече ми се струва, че разбирам езика и синтаксиса, но някои изрази просто нямат смисъл. Рейнолд си изчакваше, доловило колебанието на събеседника си, описва се, струва ми се, потенциалната опасност от идването на кортадите. После се дава информация за скритото в голямата пирамида атомно оръжие. Посочват се и други места на Земята, свързани с пребиваването на елианците, но просто не мога да схвана принципите на тяхната координатна система. Далеч по-сложна е от нашите ширини и дължини. Нейбингър отново взе снимката и я заразглежда, ще ти призная, че съм объркан. Толкова е трудно да се придвижваш дума по дума, без да си сигурен за значението, когато текстът е сбит до краен предел. Винаги съм смятал, че трябва да бъдеш безгранично търпелив, когато разчиташ древни текстове, но май този път си взех белята. Така е, защото боравиш с понятия от изчезнала цивилизация, опита се да му вдъхне Кураж Кели. Какво те кара да мислиш така, Попите я той? Истината е, че направо пъхна пръст в раната. Защо никой да се интересува каква е била съдбата на ирлианците? Нима са изчезнали просто така. Извършили се масово самоубийство, след като се скрили кораба майка и скакалците на сигурно място. Но защо са оставили стража? Ами бунтовниците! С тях какво е станало? Знаем, че по тяхно нареждане е била построена и ориентирана пирамидата така че може би те са били божествените фараони. В такъв случай дали наследниците им все още не крачат по земята? Кели Рейнолт се засня, напоследък това беше любима тема за спекулации сред журналистите, а може би ние всички в известна степен сме потомци на ирианците. предположи тя. Не знаем как точно изглеждат, освен че притежават червеникави коси и човекоподобно тяло. Статуите на този остров едва ли съответстват на действителните им размери? Едно ще ти кажа, вдигна пръст и бингър. от решенията на ООНа и на комитета сега зависи съдбата на цялото човечество. Само, че членовете на комитета са обикновени хора, каквито бяха и в «Меджик» Със своите слабости, недостатъци и прочее. Пък и не забравяй, че големите играчи от Съвета за безопасност са настанили свои хора на ключовите места и изглежда вече се водят тайни преговори зад завесата. Затова съм тук, рече Кели и забарабани с пръсти по капака на лаптопа, за да не позволя на истината да остане скрита от обществото. Маджик оперираше в пълна секретност. Сега поне имаме по-голяма гласност. Нейбингър се засмя. Ще имаме гласност, докато изникне нещо по-важно. След това само огледай с каква бързина ще пуснат кепенците, ей това е големият въпрос. Съгласи се, Кели, какво ще се случи сега? Тя разглеждаше снимките, може да ти прозвучи глупаво, но защо е трябвало илиянците да оставят всички тези съобщения, записани са стари руни, когато цялата информация се съдържа в компютъра? Не е ли малко примитивно за една толкова развита цивилизация? И аз си зададох същия въпрос, признана и Бингър. И до какъв извод стигна, до никакъв. Смятам, че повечето от тези съобщения са написани от хора, познаващи сравнително добре е език, но не съм сигурен. Между другото, да знаеш къде се запия майк, нямам представа. Замина за Вашингтон, за да свидетелства съда заедно с Лиза Дънкан, но когато го потърсих по телефона, ми казаха, че отпътувал на някъде, виж ти. Интересно с какво ли пак се е захванал? Бас държа, че за разлика от нас не е седнал да си гризе ноптите. Четвърти, докато Нейбингър се питаше къде може да е командосът, капитан Майк Търкот кротко посръбваше кафе в столовата на борда на американския самолетоносач, Джордж Вашингтон. Дори през подметките на обувките Търкот беше в състояние да долови равномерните вибрации от двигателите на грамадния кораб. Джордж Вашингтон беше най-модерният самолетоносач в американската флота. От клас Нимиц, с водоизместимост 100 000 тона, и в момента плуваше в южна посока със скорост от 30 възела, заобикаляйки бреговете на Етиопия. Фактът, че самолетоносачът бе напуснал опасния и размирен район на Персийския залив, само потвърждаваше думите на сегналата до Майк Лиза Дънкан колко важна е предстоящата мисия. Присъствието на британски подполковник, само на три маси от тях, с затъпната в колана сламеножа от абарета, посочваща принадлежността му към британските специални ВВС, бе още един сигурен индикатор за сериозността на положението. Точно срещу подполковника се бе настанил американски майор с камуфлажна униформа и знаци на специални части 160 или нощните разузнавачи, както бяха известни в армейските среди. На всичко отгоре всеки момент щеше да започне инструктажът под ръководството на бивш съветски шпионин. Карол Костанов говореше с едва забележим акцент и очевидно бе прекарал доста време в тайните школи на КГБ, преди края на студената война. Сега твърдеше, че е специалист на свободна практика, но как точно бе привлекал вниманието на комитета, оставаше пълна загадка за търкот. Съдейки по луксозния костюм и ръчно изработените обувки на Костанов, беше станало с доста пари, моля, започвайте, господин Костанов, подкани го дънкан, след като и останалите заеха местата си. Костанов намести очилата си, а Търкот се запита дали действително са му необходими или ги е взел като елегантна добавка към останалата част от изисканото си облекло, чиято цел несъмнено бе да впечатли присъстващите. Имаше мургава кожа, късо подстригана, прошарена коса и грижливо оформена брадичка. Преди броени часове към мен се обърна представител на комитета за изучаване следите от пребиваване на пришълци, поде тържествено руснакът, но дънкан махна с ръка, това го знаем. Рече тя, твърдите, че ви е известно къде точно се намира скривалището с извънземни артефакти в югозападна Етиопия, охранявано от група, не от южноафрикански картел. И тъй като вече навлизаме в хеликоптерния обсек на този район, нямаме време за празни приказки. Всеки момент ще изпратим ударено ударен отряд към мястото, така че побързайте с фактите. Костанов преха устни и погледна на Въсен жената, която си бе позволила да му говори така безцеремонно. Ах, фактите значи, повтори той леко подигравателно, вярно, не са изобилни, тъй че няма да загубя от скъпоценното ви време. Първо, преди разпадането на СССР работех в тюратам в Центъра за стратегически ракетни проучвания. Там също така бе разположен и щабът на четвърти отдел на Министерството на вътрешните работи. Съдейки по онова, което пише напоследък в пресата, четвърти отдел съответства по дейността си на вашия, Меджик. За разлика от вас, ние нямахме късмет да открием толкова много и разнообразни артефакти. Разполагахме с останките на катастрофирал летателен съд с явно извънземен происход и това бе всичко. Търкот се намести неспокойно. Спомни си скакалеца, който бе паднал от огромна височина в пустинята на Нио Мексико, и по бронята му нямаше и дръскотина. Какво би могло да разруши летателния съд, намерен от руснаците, що за кораб бе това, попита Дънкан, скакалец, не беше скакалец, както вие го наричате. По-голям, но и не от мащаба на кораба майка. Беше сериозно пострадал. Нашите инженери работиха с реверсивни техники, но почти нямаха успех къде и кога открихте този съд, попита Дънкан, през 58 ма в Сибир. Изследванията показваха, че е пролежал там няколко хиляди години. Според мен руските власти се общиха сега за нашия кораб, за да успеят да прокарат свой човек в управлението на комитета. Истината е, че не можахме да получим колкото вие от тази находка. Дали корабът е бил елиянски, попита Дънкан, доскоро нямахме възможност да установим принадлежността му. Но след като видях снимки на вашия кораб Майка, мога да кажа, че е изработен от същия черен метал, тъй че според мен е елиянски. Дънкън му даде знак да продължава, независимо от успеха, съветското ръководство на изследователската секция бе уверено, че щом има един кораб, трябва да съществуват и други. Учените бяха категорични, че корабът не е пригоден за преодоляване на междузвездното пространство, следователно е бил транспортиран до тук. Аз бях член на групата, пред която бе поставена задачата да издири и други подобни съдове. Руснакът се извърна към картата и включи лазерния показалец. През 1988 по линия на КГБ получихме сведения, че са се натъкнали на странна находка тук, в юго-западна Етиопия. Придружавах групата от спецназ, съветските специални части, добави Костанов, която бе изпратена на разузнавателна мисия. И какво открихте, нямаше търпение дънкан. Така и не стигнахме до определения район. Бяхме нападнати от полувоенни формирования. Не разполагахме с въздушна подкрепа, нямахме и тежко въоръжение и бяхме принудени да отстъпим, тъй като противникът ни превъзхождаше в огнева мощ. Загинаха половината от хората ни, останалите, сред които бях и аз, се добрахме до брега и бяхме прибрани от очекващата ни подводница. Полувоенни формирования. Обеди се за първи път Търкот, добре въоръжени, добре обучени, стадарни ръководители. Също като нашите момчета, но бяха повече. Какви са били тези хора? Продължи Търкот, не зная. Не носеха униформи, нито отличителни знаци. Повечето изглежда бяха наемници. Да се върнем на въпроса, прекъсна ги Дънкан, какво е имало в онзи район, съдейки по информацията от КГБ, извънземно оръжие, обяви театрално Костанов. Настъпи напрегнато мълчание, въпросът си извънземните оръжия бе повдиган неведнъж от комитета. След като стана ясно, че атомната бомба е била разработена с помощта на подобно устройство, открито в подземията на Голямата пирамида, всички се питаха какви други разрушителни оръжия биха могли да притежават пришелците и къде ли може да са скрити. Разрушаването на биолабораторията вдълси от изтребител ФУ, снабден с мощно лъчево устройство, Показваше, че ирианците са разполагали с оръжия, върху които не земно правителство би желало да служи ръка. Оръжия, които ООН трябваше да задържи под контрол, преди да са попаднали улица, са не до там чисти намерения. Не биваше да се забравят и сведенията за още помощни средства за поразяване, с чиято помощ, съдейки по информацията от стража. Е бил разрушен и потопен цял един превърнал се в мид континент само защото там е била разположена главната база на аирлиянците, по-конкретно, каза Дънкън, не зная нищо по-конкретно, вдигна рамене Костанов, както вече ви казах, така и не стигнахме определения район. Това се случи в началото на 1989, а след това, предполагам на всички е известно, страната ни бе обхванала безредици. Така и не успяхме да изпратим повторна експедиция. Сега вече знаете, колкото и аз. Предадох координатите на хората от вашето разузнаване. Предполагам, че вече разполагат с карта на района. Дънкан даде знак на една жена в светлозелена униформа, седнала до стената. Жената се надигна и кимна на аудиторията. Кодовото ми име е Зандра. Представи се тя. Аз съм от Чаръл. Тя включи дистанционното и на екрана се появи сателитна снимка, северо Африка, ориентира ги Зандра и увеличи мащаба, Югозападна Етиопия, близо до границата с Кения и Судан. Крайно негостоприемен район, слабо заселен, почти неизследван. Търк от Кимна, типично за аирлианците, помисли си той, които предпочитаха подобни места, за да крият снаряжението си – Антарктида, пустинята в Невада, Великденските острови. Все труднодостъпни райони, където хората трябваше да се борят с суровата природа, за да оцеляват. Най-забележителната географска особеност на терена в тази част на света е голямата цепнатина, която започва в Южна Турция, пресича Сирия и минава между Израел и Йордания, по дъното на Мъртво море, край му е най ниската точка върху земната суша. Понататък оформя коритото на Червено море и се раздвоя в Еденския залив. Единият ръкав продължава към Индийския океан, а вторият навлиза навътре в Африканския континент, към Афарския триъгълник. Най-низката точка на Африка, Данакилската падина, където е и нашата крайна цел, е точно по протежение на цепнатината. От тук голямата цепнатина продължава право на юг, разширява се при езерото Виктория, второто по големина сладководно езеро в целия свят, преди да завърши във вътрешността на Мозамбик. Ново штракване и на екрана се появи малко светещо квадратче в центъра на дълбока долина, през която преминаваше река, а наоколо се издигаха високи планини. На следващото изображение вече се виждаше ясно, че квадратчето е ограден участък на брега на реката. Растителността бе съвсем оскъдна, това е вашата цел. Според официалните документи, парцелът принадлежи на корпорацията, Тералел. С квартира Кейптаун, Южна Африка, и е обявен като рододобивен участък. Построен е преди 16 години. Прегледахме сателитните снимки, но така и не открихме превозни средства с суровини да напускат мястото. Достъпът до там е предимно по въздуха, с самолет или хеликоптер, тъй като тридневното пътуване през пресечената местност е доста рисковано. Още един, не по-малко интересен факт. Проверихме с какво точно се занимава компанията Leo. Единственият вид мини разработки, ако можем така да ги наречем, са били свързани с изпращането на наемници в Ангола, за да нападат поселищата край диамантейните мини. Основният бизнес на Leo е търговията с оръжие, говори се, че отидването на мандела на власт този бизнес процъфтявал добре. Зандра включила зерния показалец. Това тук е летишната площадка на лагера. Тази сграда, тя освети една триетажна постройка, вероятно е Хангър, в който държат Ирианския съд. Това са казарните за наемниците. На това, това, това и това място са разположени установки за изстрелване на противосамолетни ракети. Разполагат също и с бронирани машини. Зандра се усмихна мрачно на аудиторията. Всичко това е доста повече от мерките за сигурност при охраната на обикновен миньорски лагер. Добре де! Какво им е пречало досега да прехвърлят това, което са намерили, в Южна Африка? Попита Дънкан, не знаем, призна Зандра, за може би не са в състояние да го преместят. Или се боят от нестабилната политическа обстановка в ЮАР. Все пак, от комитета направиха дипломатичен опит да получат официално разрешение от Южноафриканското правителство за достъп до лагера. И съдейки по силите, с които разполагаме на самолетоносача, отговорът е бил отрицателен на Дънкън, С други думи, те знаят, че идваме, заключи търкот, най-вероятно, потвърди Зандра, диявол да го вземе, избухна майорът от британските части, а какво мисли етиопското правителство, какво да мисли, отвърна се въпрос Зандра и отговорът бе повече от ясен. Дънкън погледна към англичанина, и тъй, полковник Спиърсън, какъв е планът? Спиерсън се надигна и отиде при стената с картите, първо, нека майор Окалахън ни каже кога можем да вдигнем машините. Окалахън стана и посочи с ръка картата, движим се с максимална скорост, което означава, че след около 40 км ще можем да изпратим самолети с достатъчно гориво, за да кръжат 15 минути над района и сетне да се върнат обратно. Да речем, по малко от час. Спиерсън кимна мрачно и търкот вече се досещаше за причината за недоволството му. Скоро щеше да се зазори, а хората от специалните части винаги предпочитаха да използват прикритието на мрака за своите операции. Спиерсън се покашля, за да привлече вниманието им. Вече сме вдигнали едина луа къса, за да следи край брежието. Той ще ни изпраща информация за всички полети в района и ще координира движението на нашите хеликоптери и самолетното прикритие. Аз поемам командването на наземните сили. Ще бъда на борда на верто летмаха до началото на штурма. Веднага след това ще пристигна в района на нападението. Атаката, според плана, се състои от четири фази. Първа фаза включва парашутен десант върху сградата, където, според данните от разузнаването, е разположен извънземният съд. От тази група се очаква да ни осигури плацдаро. Фаза 2 е обстрел с антирадърни ракети от флотски изтребители по ракетните установки в лагера. Във фаза 3 пристига останалата част от специалното подразделение, поддържано от вертолетните картечници. И фаза 4 е завладяване на лагера и унищожаване на съпротивата с всички средства. Спиърсън огледа на залата. Въпроси AUACS, Airborne Morning Anti-Control System, самолетна система за далечно-радиолокационно откриване, БПР, как ще се извърши десантът, попите търкот, от голяма височина, да, ким на англичанинът, познал в събеседника си специалист. При височинните скокове парашутистите отваряха незабавно миниатюрните куполи на парашутите си, които оставаха невидими за радарите на противника. А самолетите се отдалечаваха незабелязано, без да навлизат в опасния обсек. В такъв случай бих искал да ме включите в групата. Чудесно, Кимна Спирсън, добре, надигна се дънкан, но полковникът я прекъсна. Сега аз имам няколко въпроса. Какво ще стане, ако хората от Тералел наистина разполагат с извънземни оръжия, нали за това отиваме там, отвърна дънкан? За друго питам. Дали няма да ги употребят срещу нас, Спиърсън изглеждаше загрижен, съмняваме се, че са имали някакъв конкретен напредък в тази насока, притеча се на помощ Зандра, от известно време ги държим под наблюдение. Хора като тях едва ли щяха да пропуснат случая да излязат с толкова ценна стока на международния оръжен пазар, какви са инструкциите за действие, обърна се Спиърсън към дънкан. Ако срещнете съпротива, използвайте цялата налична сила за нейното потушаване, отвърна безстръстно тя, дадохме им възможност да си сътрудничат с нас, но те отказаха. Съветът за безопасност на оон смята, снята, че това е точно една от ситуациите, в които трябва да проявим решителност, ако не искаме образци на аилиянско оръжие да попаднат на неподходящо място, разбрано. Кимна като дисциплиниран воин с Време е да се приготвяме. Търкут стана и последва полковника, майк, спря го ли за дънкан. Да, той я погледна очудено. За първи път се обръщаше към него с малко име, пази се. Търкут се усмихна, после се сети нещо, знаеше ли за ирлианския кораб, който са намерили руснаците. Не, Жалко. Всъщност, това сега едва ли има значение. Добре де, ще се пазя. Обещавам ти да се навеждам, когато видя куршум. И не само тогава. Погледна го разтревожено Дънкън. Търкот спря. Известно време двамата се гледаха мълчаливо, добре, кимна неловко накрая, трябва да вървя, ще се видим в лагера, рече Дънкън. Търкот се обърна и изкачи металната стълба до палубата. Духаше лек, приятен ветрец, наблизо десантната група вече се беше събрала и преглеждаше с Всички носеха прибори за нощно виждане и стъклата им хвърляха червеникави отражения. Към него се доближи неясна фигура, Ти ли си търкот, да. А аз, Ридви. Командир на параш десант. 21-аз. Казаха ми, че идваш с нас. Специални въздушни десантни части, барет, вярно е, сигурно знаеш какво правиш. Скачаш последен и ако вземеш да ни се преткаш, ще ти тегля куршума. Пък после нека ми е мъчно. Разбрано, разбрано, търкот, промърмори Ридви, мирише на нещо френско. Аз съм Канук, произнесе търкот. Бяха спрели пред входния отсек на един товарен са. Риди му подаде парашота, лично съм го сгъвал. Какво, по дяволите, е Канук, пофренчен индианец. Родом съм от Мейн, там има много гори, той се зае да си нагласява парашота. Не беше притеснен от поведението на Риди, прекарал бе по голямата част от живота си сред подобни типове. Освен това, знаеше, че момчетата от САС са превъзходни специалисти, на които може да се разчита в труден момент. Скоро бяха готови и се качиха в самолета. С бе най-големият самолет на борда на Вашингтон. Обикновено се използваше за прехвърляне на персонала до брега и обратно, но сега в товарния отсек се бяха разположили 16 тежко въоръжени парашутисти, притиснати плътно един към друг. Облах на гопознатата миризмана на керосин, която му напомни за други подобни операции. Задната рампа се вдигна и самолетът започна да ролира към позиция за излитане. Шумът от двигателите яско се усили и метамият под затрептя. Търкото усети движението, след минутка сякаш увиснаха в безтегловност и после започнаха да набират височина, следвани отято хеликоптери. 10 минути, обяви командират на отряда Фларингофона и гласът му отекна дрезгаво в слушалките на останалите. Търкот прегледа отново с наряжението си. Беше единственият единичен парашут. Всички останали бяха разпределени на двойки, по двама на парашут, привързани с общи ремъци. Търкот виждаше за първи път подобна система да се използва за военни цели. Обикновено парашутите с двойни ремъци се прилагаха при обучение на новаците. 6 минути. Прошете гласът на командира, сложете си кислородните маски и включете навигационните лампитки. Търкот отвори крана на малката бутилка, прикачена към гърдите му. После плъзна пръст по част на шлема и включи миниатюрната кружка отгоре. Разхерметизиране, обяви първият пилот. В задната част на самолета се появи тъмна цепнатина, която бързо започна да се разширява. Търкот преглътна и тапанчетата му изпукаха болезнено, готови, рече командират. Беше застанал на ръба на рампата и гледаше към черното небе под тях. Търкот знаеше, че летят на 22 000 метра над лагера и не би трябвало да бъдат засечени от наземните радари на ракетните установки. Скок, извика командират, и тялото му се изгуби от погледите им. Останалите го последваха на двойки, със синхронизирани движения. Търкот се отдели последен от рампата и веднага разтвори ръце и крака, за да стабилизира полета си. Преброи до три и дръпна въженцето. Парашутът разцъфна над главата му. Погледна надолу и бързо преброи осем светещи точици. Намести кормилните въженца и ги последва, докато всички се носеха към целта. От лагера ги деляха близо 10 км в хоризонтална посока и това означаваше, че парашутите известно време щеяха да действат като делтапланери. Хората от екипирани с най-доброто и доказателство за това бе удивително лесният начин, по който се управляваше парашотът му. Имаше и малък резервен, но поне за сега не изглеждаше, че ще потребва. Трябваше само да лети след другите и, както го посъветва Ридли, да не им се моте из краката. Почувства студ, за първи път, откакто бе напуснал велик остров. На 9 10 0 метра височина въздухът бе силно разреден и температурите бяха смерразяващо ниски. Отново погледна надолу и се увери, че вижда добре навигационните лампички на останалите парашотисти. Провери висотомера 7.000 метра. На 50 км зад тях първата вълна от атакуващи летателни апарати, вече се носеше към целта. 4 ях, известни като птички, оформяха авангарда. Ах са едни от най-бързите хеликоптери в света, при това с максимално безшумени двигатели. Двамата пилоти носеха прибори за нощно виждане и използваха инфрачервени радарно-локационни системи за ориентиране в нощна обстановка. Двете, Тички, бяха въоръжени с 7-милиметрови мини-картечници и издвоени две инчови ракетни установки. На задните седалки се бяха настанили снайперисти от САС, готови да окажат допълнителна огнева поддръжка. На 10 км зад, птичките, летяха 4 штурмови хеликоптера – «Апачи». Освен 30 мм. картечници, монтирани на носа, страничните им ракетоносители бяха заредени до последното гнездо с ракети – «Хелфайър». «Апачите» бяха следвани от група хеликоптери – на най-един от които се намираше и полковник Спиерсън. Те пренасяха основната пехотна сила от 96 десантчици. Ударната ескадрила от «Вашингтон» се намираше надалеч по голяма височина. Тя включваше няколко «Ф» – «Дива катерица», предназначени за потушаване зенитната съпротива на противника, и «Ф» – «Томкец», с оръжени лазерно насочвани бомби. Над всичко това кръжаше самолетът от типа «АЛОАКС», координираш движението на цялата тази въздушна флотилия. Настанена непосредствено до полковник Спиерсън, Лиза Дъмкън изглеждаше относително спокойна. Беше свикнала да запазва самообладание в подобни рискови моменти и този случай не стана изключение. Даваше си сметка за всички проистичащи опасности, както и че групата им можеше да е единствената и последна надежда за оцеляване на човечеството. И все пак я безпокоеше въпросът на от хората край нея щяха да загинат. Заслуша се в откъслечните реплики на пилота и мислите неусетно я отведоха към Майк Търкот. Търкот вече знаеше за какво служат двойните ремаци на парашота. Човекът отзад управляваше полета, ръцете на другия бяха свободни и той оглеждаше местността долу през инфрачервения мерник на своя автомат, готов при нужда да открие огън. Търкот провери висотомера и светещите цифри му посочиха, че току-що са прекосили бариерата на трите хиляди метра. Вече се различаваха отделни контури на местността. От двете страни имаше планини, някои върхове стърчаха над него. си спомни за инструктажа на Зандра, предстояше да се спуснат в най-низката точка на Африка, на 360 метра под морското равнище. Той смъкна кислородната маска и по е свежия, нощен въздух. Разполагаше с малко време да подреди мислите си, а все още имаше нещо от инструктажа, което не му даваше мира, защо Зандра се бе впускала в толкова подробности, когато им разказа за голямата цепнатина. Като човек с немалък опит, той знаеше, че нищо в подобна ситуация не може да е случайно. Въпреки мрака и ограничените възможности на прибора за нощно виждане, гледката под него беше забележителна. Хоризонтът се криеше зад начупената линия на планински вериги, които затваряха в плътен кордон долината. Десантната формация промени плавно посоката си, извивайки наляво и Търкот бе принуден да се върне към действителността. Дръпна лявото кормилно въженце и последва веригата от светещи лампитки. На около 50 метра над покрива на сградата парашутистите се разпръснаха. Търкот знаеше, че горе сигурно ще има часови, но дали ще гледат към небето? Един от снайперистите от криоган, а друг докладваше за резултата – първи часови долу, втори свален, група едно се приземи. Това означаваше, че първите двама парашутисти са вече на покрива, без да е вдигната тревога. Търкот отнести нагоре очилата и се прицели с крака в центъра на покрива. Вече виждаше, че хората долу прибират парашутите си. Той дръпна яско и двете въженца и удари спирачки, само на метър над покрива. Краката му опреха в равната повърхност и той веднага се освободи от ремъците, преди още куполът да се е свил напълно. Извъртя се и се огледа, стиснал готовия за стрелба МП. Зърна няколко тела, труповете на застреляните часови, говори Ридли. Отрядът се призем и без съпротива, докладва командират на парашутната група по радиото. Въздушната поддръжка пристига. Чу се гласът на полковник Спиерсън, в «Дива катерица». Единственият вариант на някога прочутия ФА, Фантом, все още на въоръжение в ВВС на САЩ. Възлагаше му се една строго определена задача да унищожава противниковите радарни и противовъздушни системи. По заповед на Спиърсън, двете катерици приближиха от източна посока с максимално висока скорост. Лагерният радар ги засеча и прехвана още, щом навлязоха в обсега му, което беше и целта им. От крилата на самолетите се отделиха по няколко ракети – Шрайк, Агъм, тези треймбол, мъгляви название на самонасочващи се бомби, които улавят радарните лъчи и ги следват право до първоисточника им. Пилотите на катериците извършиха рязка маневра и вече се носеха в обратна посока, когато ракетите им поразиха целите. Всички противовъздушни системи на лагера бяха унищожени с един точен удар. А втората десантна вълна вече наближаваше. Събьорите от парашутната група приключиха с разполагането на взривните устройства на покрива. Четири различни заряда, поставени на равни разстояния. Детониращият шнур беше опънат и сега се чакаше само командата. Малко след като от изток се дочу приглушеният шум на хеликоптерите, полковник Пиърсън даде заповед за откриване на огън. Едновременно проехтяха четири гърмежа, нощта се озари от ярки блясъци, а парашутистите вече скачаха през четирите отвора в покрива. Търкут спря за миг и се ослуша. От към най-далечния отвор долетя безредна автоматична стрелба. Затича се натам, дубката имаше неравни краища, със търчащи изкривени арматурни железа. Той надник надолу, четиримата парашутисти бяха проснати неподвижно на пода. Търкот извади една заслепяваща граната от паласката, пусна я през отвора, преброи до три, чу гърма и я последва, откривайки огън още преди да се е ударил в земята. Приземи се върху тялото на един от парашутистите и се претърколи надясно. Къстра си ръщутко спроря за стената над него. Търкот отвърна се стрелба на сляпо, посоката откъдето бе долетял откусът. Долу ви металическо штракване от смяна напълнител и тък му се готвеше да скочи, когато замръзна неподвижно. Беше видял огледалото на отсрещната стена. Ето как бяха загинали четиримата парашутисти, който и да беше противникът, криеше се в другата посока и използваше огледалото, за да се прицелва. Търк стреля и огледалото се разлетя на хиляди парченца. Сега вече бяха наравно. В мрака едва се различаваха очертанията на масивно бюро. Достатъчно масивно, за да скрие врага от куршумите му. Так му се чудеше какво да предприеме, когато от бюрото към него се изтърколи малка черна топка. Граната, помисли си търкот и реагира молниеносно. Изправи се, скочи във въздуха над бюрото и в същия миг откри автоматичен огън. Чак тогава си даде сметка, че са го измамили. Не беше бомба, бюрото бе твърде слаба преграда за нея. Отдолу го посрещнаха с нов дъжд от трасиращи куршуми. Тялото му се блъсна в стената и в мига, когато падаше долу, ударникът на автомата штрахна на празно. Патроните бяха свършили, Търкот захвърли ненужния автомат, извади пистолета и се огледа. Спасиха го очилата за нощно виждане, другият още се подаваше, когато Търкот натисна спусъка и го простреля в гърдите. Едва сега се изправи и се заслуша в репликите в шлемофона, които си разменяха останалите парашутисти. Все още никой не беше открила Ирлианския кораб. Търкот докладва за местоположението си и ситуацията, сетне доближи единствената врата и я отвори. Далечният край на дългия коридор бе ярко озарен от прожектора на кръжащия от Ванах. Търкот виждаше ясно увисналите на ремъци снайперисти, както и ярките точици на лазерните мерници, които играеха по стените на коридора. Той задейства миниатюрния инфрачервен предавател върху шлема си, за да го идентифицират като «свой». Точка, точка, точка, на височина 1500 метра полковник Спиерсон дирижираше атаката с помощта на пет различни радиопредавателя. Парашутистите вече бяха проникнали в централната сграда. Птичките се носеха из райони на лагера, търсейки противникови цели. Той се извърна към Дънкан. Сега вече ще се реши – всичко или нищо, започвайте! Спиерсон си пое въздух и даде заповед за начало на основната атака, търкок излита вратата при разклонението на коридора, стиснал през заредения автомат с лявата си ръка. Видя двама стрелци, облечени с камуфлашни униформи, обърнати с гръб към него, и повали с кратък куткос, който е смел, побеждава, извика той девиза на със, докато се прокрадваше по коридора. Затъгала се натъкна на четирима парашутисти, които бяха заели позиции край затворена врата. Единият от тях бе пъхнал долото на автомата си в процепа на вратата и пускаше от къслични откоси, за да държи противника вътре в напрежение. От другата страна на коридора се зададе да ридли, придружен от още хора. Търкот се облегна на стената и остави на професионалистите да си вършат работата по почистването на сградата. Птичките също се спускаха надолу по края етажите на сградата, изпреварвайки хората от със съдно ниво. Снайперистите поваляха всичко, което се движи, а пилотите използваха за същото мини-картечниците. На противниковите войници в градата не оставаше друго, освен да лежат неподвижно, под постоянния дъжд от куршуми. Други две птички обстрелваха казармите в далечния край на площадката. Зад една от сградите неочаквано се появи първата бронирана кола и хеликоптерите съсредоточиха огъня си върху нея. В този момент се появиха четирите «Апачи» и посрещнаха бронираната кола с взял под ракети «Хелфайър». Още първите две попаднаха в целта и автомобилът избухна в пламъци, две сам, изстрелвани от рамо ракети, земя въздух, стоплинно насочване и следователно неловими за... Катериците се врязаха в корпуса на един от апачите. След секунди, машината се превърна в ярко огнено кълбо, мама му стара, изруга полковник с когато забелеза, че един от хеликоптерите е изчезнал от екраните и чувиковете на сваления пилот, преди връзката да бъде прекъсната. Той нареди на пилотите от да маркират с лазерен показалят подвижните мишени, за да бъдат засечени от самонасочващите се бомби на изтребителите. Лиза Дънка седеше неподвижно, загледана в огъсналата зелена точка на екрана. Знаеше какво означава това, двама мъртви пилоти, време е да се приземим, рече Тяна Спиерсън, който я погледна навъсено. Сякаш бе готов да спори, но после промени мнението си, възползвайки се от предимството на изненадата, по добрата си подготовка и подходящото въоръжение, парашутистите вече приключваха с съпротивата в сградата. Търкот ги следваше по етажите, докато лично не се увери, че сградата е чиста, с изключение на онова, което се криеше зад яките стоманени врати на приземния етаж. Една от птичките бе поразена от картечен огън и опита аварийно кацане. В мига, когато корпусът ти се удари в земята, екипажът ти, състоящ се от четирима души, изскочи навън и бе въвлечен в наземната престрелка. Пилотите от останалите хеликоптери продължаваха стрелбата, за да попречат на нови контраудари с преносими противосамолетни ракети. Огромният разход на муниции заплашваше скоро да ги остави без никакви резерви. Приближи се Ятова и с им бомби, следващи невидимите лазерни показалци нанесоха ужасяващи поражения. Ефектът бе потресаващ, една минута, обяви пилотът. Полковник Спиерсън включи микрофона, свалете ни с първата вълна, нареди той. Пилотът погледна през рамо към Дънкан и тя кимна. Блекхолк се наклони надолу, право към експлозиите, които озаряваха долината. Малко след това хеликоптерът докусна земята и Дънкан скочи от рампата, следвайки Спиерсън. Почти веднага машината се вдигна право нагоре, как са хората вътре, извика тя. Спиерсън притискаше с ръка с ушелките, за да изолира рева на двигателите, слизат в мазето. Понесли са малки загуби, но сградата е прочистена. Търков и Риди огледаха стоманената врата. Командирът се обърна и махна с ръка на един от сапюрите. Хайде, момче, разкарай това нещо от пътя ми. Сапьорът смъкна тежката раница от гърба си и извади от вътре черен, коносообразен предмет, дълъг около метър. Прилепи основата му към долния край на металната врата и се да развива детониращия шнур. Всички да се скрият, нареди са бюрат и парашутистите не чакаха втора поткана. Битката на повърхността почти бе приключила, разпокасанията от вяди на наемниците бяха обградени и войниците един по един се предаваха. Хората на Спиърсън ги проверяваха, търсеки учените, които бяха работили в района. Междувременно Спиерсон прослушваше честотата на парашутистите в сградата и вече знаеше, че се готвят да взривят стоманената врата, още се в мазето, въдмет на той на Дънкан, ами да слезем при тях, предложи тя, хубаво. Успокой се, твоят човек е жив и здрав. Единствената реакция бе, че Дънкан едва забележимо забави крачка. От експлозията Търкот почувства ужасна болка в главата, а дробовете му се напълниха с прахоляк. Първи в отвора нахуха са бьорите, които предвидиво носеха газови маски. Търкот с мъка овладя нетърпението си. Не беше екипиран да е сред първите. В този момент се появиха с и дънкан. Това трябва да е, рече им той. Да изчакаме хората ми да огледат вътре. Отвърна с Аха, кимна неохотно дънкан и се обърна към търкот. Добре ли си? Точка, май вече съм прекалено стар за подобни игри. Оплака се той и забелеза, че Спиърсън се ухили. Минутите се нижеха бавно, най-седне, след около половин час чакане, отвътре се показа покритият с прахмайор Ридли. Той смъкна газовата си маска и избърса очи, откривте ли някой от учените, попита го Дъмкън. Ридли изглеждаше леко объркан, учени ли? Там всички са мъртви, до един, как, попита изненадано спиерсън. Ридли свирамене, не, но очевидно мислите му бяха другаде, от газ, най-вероятно. Сигурно е бил пуснат веднага, щом са подали сигнал за тревога. Това е била задачата на наемниците – да ни забавят, докато отровният газ си свърши работата. Нещастниците са се оказали в капан, като опитни мишки. Изглежда не са им позволявали да се показват много-много навън. Нищо чудно да са живели вътре с години. Видяхме много тунели, пълни с припаси, жилищни помещения, столова – ей такива работи. А откривте Ирлианския артефакт, попите Търгут, артефакт Ли, повтори Риди и се Асня, а в гласа му се долу ви нотка. О, да, Сър, долу е пълно с артефакти, той се плесна в една кресло, но най-добре сами да ги разгледате. Спиерсън ги поведе в тунела. Беше дълъг, с бетонни стени и на стотина метра понавътре правеше гостър завой. Риди се оказа прав за запасите. Имаше множество странични тунели, натъпкани с екипировка и припаси. Някои от тунелите бяха предназначени за обитаване и хранене. Пред всяка врата стоеше по един пост от САС и докладваше на полковника, че вътре няма живи обитатели. Тук там се срещаха и мъртъвци, покосени, където ги бе застигнал отровният газ. Каквото и да бяха използвали от тералел, ефектът му е бил светкавичен и смъртоносен. И най-вече краткотраен. Тъй като в тунелите нямаше и следа от него. Търкот забеляза, че лицата на умъртвените са изкривени в мъчителни гримаси, а телата им бяха сгърчени от конвулсии. Явно смъртта им не е била от леките. Тримата заобиколиха поредния ъгъл и спряха изненадани. Широкият коридор завършваше с просторна подземна пещера, дълга най-малко 500 метра и висока стотина. Пещерата бе издълбана в твърда, вулканична скала. Подът ви се спускаше надолу по тъгъл от 30 на градуса. Към средата на галерията водеше тъмна, гумирана пътека, а успоредно на нея бе прокаран теснолинен железен път. Майко Мила прошепна удивено Спиърсън Вижте, Дънкан посочи надясно. От пода право нагоре се издигаше черна каменна колона, като пръст, сочещ в опушения ван. Беше висока около 3 метра и широка половин, а по гладката и полирана повърхност се виждаха ронически надписи, дано там не пише, преминаването забранено, промърмори търкот. Един сержант от САС стоеше пред миниатюрното локомотивче с прикачен към него открит пасажерски вагон. Той отдаде чест на Спиерсън, сър, вече слизахме долу с капитана. Сержантът посочи с пръст през рамо към центъра на залата. Накъдето водеха релсите и редица от ярки неонови светлини, оставих на поста едно отделение. Сержантът преглътна смутено. За първи път виждам такова нещо, сър. Е? Тогава да отидем и ние да го видим, предложи Спиърсън и се качи в вагончето. Търкут и Дънкан го последваха, а сержантът седна в локомотивчето и премести ръчката напред. Владчето се разтърси и пое бавно надолу. Не след дълго от всички страни се изгубиха от погледа им и мракът се разсейваше само от гледата светлина на неоновите лампи. Температурата започна да се понижава и Търкът неволно вдигна яката на якето си, а Дънкан се притисна към него. Струваше му се, че е нищожна прашинка, зареяна из космоса. Погледна назад през рамо и видя, че платформата, от която се бяха качили на влачето, е отдалечена на повече от километър разстояние. Съдейки по шума, Пътуваха най-малко с 25 км в час, но единственото усещане за движение идеше от смяната на стълбовете с неонови светини край линията. След още 5 минути отпред се появи червеника в осияние. В началото беше само като тънка нишка на хоризонта, но когато се приближиха, забелязаха, че линията се разширява. Беше разположена перпендикулярно на посоката, в която се движеха. Търкот нямаше никаква представа на каква дълбочина се намират, но откри, че започва да му става топло, а почалото му неосетно бяха избили капчици под. Той погледна надолу и забеляза, че подът на пещерата е идеално гладък. Беше надниквал във втори хангър на зона 51, където се намираше корабът майка, но унази пещера изглеждаше като помалкото братче на тази. Не можеше да си представи, що за техника е била необходима, за да се изкопае подземна галерия с подобни чудовищни размери. И какво ли е предназначението й, зачуди се той. Точно отпред имаше голяма цепнатина, разделяща пода на пещерата, и отвътре вликаше червеното сияние. Търкот зърна няколко подребни светлинки, прожекторите на десантчиците, които ги очакваха в другия край на линията. Виждаше се и далечният край на цепнатината, на 5-6 метра по нататък, но не и онова, което я изпълваше, защото платформата бе разположена на стотина метра от ръба и Сър, Кимна, един от войниците на полковник Спиерсън и подаде ръка на Дънкън. Продължиха пешком към ръба на цепнатината и спряха там, където гладкият каменен потряско извиваше надолу. Дънкан възкликна оплашено, а Търкот почувства, че сърцето му замира, когато надникна отвътреба. Цепнатината нямаше дъно или поне не можеха да го видят, а вътрешността й бе изпълнена с червено зарево, което сякаш извираше право от земните недра. Търкот усети, че в лицето лъхва жега, примесена с остър мирис на химически изпарения. Как мислите, каква е дълбочината? С в момента сме поне на 12 км под морското равнище, прецени дънкан, ако червеното сияние е породено от разцепление в повърхността Мохоровичич. Повърхност на Мохоровичич, границата между земната кора и мантията на Земята, описана през 1909 от югославския се измолука Мохоровичич, б. Пр. в кое, прекъсна я с Пиерсън, линията между кората и мантията на планетата. В такъв случай магмата е само на 30 на километра под нас и тя е причината за горещината. Исус е оплашено плашено търкот. Вижте там, извика полковник Спиерсън и те мъка откъснаха очи от невероятната гледка на плъмтящите вътрешности на земята. В дясно, на около 200 метра, се виждаха три извити стълба, които пресичаха бездната и опираха в отсрещния край. Точно в средата, окачена на дъбели кабели, се поклащаше голяма, озарена в ярко червено, многофасетъчна сфера с диаметър около 5 метра. Тръгнаха по края на цепнатината, докато се изравниха с стълбовете, на които бе закачена сферата. Основата на всеки от тях се забиваше на няколко стъпки по ръба. Търкути друг път бе виждал черния метал, от който бяха направени стълбовете това е елианско изделие промърмори той същият материал, от който е изработен и корабът майка. Казват, че бил невероятно здрав, но какво е онова там, диавол го взел, с посочи рубинената сфера. Трудно беше да се определи, дали цветът ти бе такъв, или самоотразяваше заревото. Дънкън не отговори, спря малко по нататък, където се издигаха няколко статива с напълноземен происход. Очевидно са били използвани от учените от Тералел, по време на изследванията. Но сред тях имаше и една конзола която напомни на Търкот за контролното табло в един от скакалците, това също е илиянско, рече той се наведе на таблото. Повърхността му беше идеално гладка, ако се изключиха гравираните рунически надписи. Търкот предполагаше, че веднъж включили се таблото, отгоре ще се появят нови надписи, които ще оказват предназначението на различните контролни прибори. Съжали, че Нейбингър не е с тях, за да ги прегледа. Това, рече замислено Дънкан, сочи таблото. Най-вероятно управлява онова. Тя посочи рубинената сфера. А цепнатината каква роля играе? Попита с Пиерсон. Не съм съвсем сигурна. Отвърна замислено Дънкан, френчила поглед в разлома. Но имам чувството, че е нейно дело. Тя долепи дуани и бавно раздалечи ръцете си. Сферата е пробила цепнатината. Попита с Спиърсън. Все нещо трябва да я е причинило. Свираме недъмкан, едва ли има естествен происход. Пък и вече знаем, че иллянците са разполагали с технологии, които далеч надхвърлят скромните ни представи. Във всеки случай, вече е ясно защо хората от Тералел не са преместили артефактите в защото просто не са могли, съгласи се Търкот, спомнете си колко време е било нужно на учените в Невада, за да пробият отвор в метала на кораба Майка. Южноафриканците явно са били доста оплашени от това, с което са се занимавали, рече Дънкан, оплашени. Защо, за чуди се Спиерсън, защото иначе нямаше да убият всичките си учени, съгласи се Търкут, у с които се спредкахме горе, бяха само наемници. Обзалагам се, че не знаят нищо за опитите, които са се провеждали в пещерата. Спиерсън се огледа смутено, а тя, защо според вас е там? Над цепнатината, може би поглъща топлинна енергия, подмет на Търкот. Дънкън сякаш не го чул, мисля, че се досещам какво е предназначението на сферата. Смятам също, че южноафриканците са го знаели. В края на краищата, разполагали се с 16 години преднина. Нищо чудно, че ги е изплашила. И какво според теб е сферата, попита Търкот. Дънкън не откъсваше поглед от рубиненото кълбо, увиснало на луна, кипящия ад. Машината на Страшния съд, нагласена да разруши планетата. Пети, Командният център на Комитета за изучаване следите от пребиваване на пришелци или съкратено КИСПП, на Великденския остров се разполагаше в четири свързани помежду си фургона, докарани от материка с помощта на товарен самолет С. Два от фургоните бяха запазили първоначалното си предназначение да поддържат постоянна връзка между КИСПП на Великденския остров и централата в Нью-Йорк. Покрестените на другите два бяха подредени компютърни монитори и сега там работеха операторите от комитета. Питер Нейбингър бе прекарал на един час в командния център. Тук имаше постоянна телевизионна връзка с пещерата под вулканичното езеро, където се намираше стражът. Всеки път, когато погледът му спираше върху изображението на стража на някой от екраните, по гърба му пробягваха тръпки. Вече няколко пъти бе слизал в пещерата, но опитите да възстанови телепатичния контакт се оказваха на празни. Днес обаче дойде по друга причина в командния център. Директорът на островния комитет го бе поканил на среща с главния секретар от централата в Нью-Йорк. Нейбингър не можеше да понася видеоконференциите. Толкова неестествено бе да сегиш пред един монитор, на който се виждат другите участници, и да зяпаш в миниатюрната камера над него. Вече знаеше поне една от причините да бъде поканен. Гънфи от Гронът, директорът на Островния комитет, бе изпаднал в немилост пред центъра заради поредицата от гафове, например изгубената телепатична връзка с стража, липсата на свежа информация за находките в пещерата и общия безпорядък в лагера. Нейбингър изпитваше известно съжаление към младия норвешец, провалил се съвсем не по своя вина. Загънфи от допълнителен смут всяваше и присъствието на Питер Стърлинг на екрана на компютъра пред тях. Стърлинг беше главният пълномощник на КИСП. Доскоро генерален секретар на НАТО, той бе прехвърлен от съвета за безопасност на новата длъжност, за да координира действията на различните инстанции. Стърлинг бе човек с желязна ръка и в последно време се радваше на значително внимание от страна на медиите. Не скриваше привързаността си към прогресивистите и смяташе, че работата трябва да се свърши бързо и с много ентусиазъм. Нейбингър Огледа и другите присъстващи в заседателната зала. Мярна му се Борис Иванов, заместник председателят на комитета, лицата на другите бяха твърде умалени. Присъствието на Иванов бе по-скоро жест към руската страна. Опит да се балансират силите, но Нейбингър не се съмняваше, че Стерлинг ще дирижира оркестъра, някакви новини. Господа, заговори прав Стърлинг, без намек за усмивка по набратканото му лице, не, сър, призна Гънфилд, стражът продължава да мълчи, някакви признаци да е изпращал или получавал информация, никакви, сър, трябваше да си отваляте очите. Защото ние получихме отговор, Нейбингър се наведе напред, на посланието, разбира се, че на посланието, рече подразнено Стърлинг, пристигна вчера. Засечен е от няколко прослушвателни станции, в новините не се споменаваше подобно нещо, подхвърли от очудено нейбинга, естествено, зазня се Стърлинг, за сега го пазим в тайна, но няма да продължи дълго. Все още координираме информацията между различните страни, които са го приели. Уверени ли сте, че стражът не е получил отговора, повтори Стърлинг, сър, събра смелост Гънфилд, и да го е получил, няма как да го знаем. Приемането е пасивно действие. Виж, ако стражът реши да изпрати ново съобщение, нашите детектори със сигурност ще го засекат, под каква форма е отговорът, попита и бингър. Всичко изглежда прекалено сложно и объркано, за да сме наясно къде е началото и къде, краят. Предполагаме, че част от него е предназначена за стража. Нещо като предварително оговорен код, а другата част, попита и бингър, цифрова. двойчен код. Стърлинг неочаквано се изчерви. Предназначена е за нас, за човечеството, и какво се казва в нея, по опита Гънфилд, ще ви изпратим подробния текст по сателитната връзка. Не е много, все пак, в общи черти, настоя не е ще видите, отвърна загадъчно Стърлинг, нямам право да го съобщавам на когото и да било, преди да бъде взето решение за информиране на световната общественост. Но ще ви кажа едно нещо, господа, нещата са се променили и ще се променят още. Нейбингър вдигна ръка, откъде е дошло посланието. Да не идва нов кораб майка. Стърлинг присви очи, огледа аудиторията край него и накрая произнесе лаконично, от Марс. Гънфилд не може да скрие удивлението си, от Марс ли? Нейбингър кимна на някакви свои мисли. Какво смятате, професоре? Попита Стърлинг забеляза от движението. Погяволите, рече си Нейбингър, не можеше да свикне да е под наблюдението на някаква машина. Марс не е толкова необясним, поне от археологическа гледна точка. Продължавайте. Нареди Стърлинг, а илиянската атомна бомба е намерена в голямата пирамида в Гизе, съвсем близо до Кайро. Според някои египтолози думата «Кайро» означава «Марс». Странно съвпадение, не мислите ли? Имате ли представа откъде точно на Марс е било изпратено съобщението, Сидонийският регион в северната полусфера? Предполагам, знаете какво е било заснето в Сидонийския регион на Марс, защо вие не ни кажете, о, заби се Стърлинг, добре. В началото е изглеждало като изпъкнало очертание на лице върху повърхността на планетата. Открито е през юли 1976 от учени в НАСА които са оглеждали изображенията, изпратени от сондата, Вики. Нейбингър спря да си събере мислите, но никой не го прекъсваше. През 1979 неколци на компютърни инженери от Центъра за космически полети, Годард, разглеждали отново дигиталната плака с лицето, после разширили зоната на изследване, като оголемили изображението в непосредствения район около него. И открили нещо, което наподобявало пирамида. Ако наистина я има, височината й ще е 300 метра, а дължините на всяка от основите й – по 3 км. В сравнение с нея голямата пирамида в Гизе би била истинско джудже, откъде знаете всичко това, попите на Васено Стърлин, дали задето му бяха отнели възможността да блесне с познанията си, или от опасения, че Нейбингър е скривал информация, получена от стража. Имам близък приятел в най-уникалния клон на археоастрономията. Изучаването на археологически обекти в космоса. Излишно е да обяснявам защо този човек се чувстваше до някъде пренебръгнат от колегите си. Хората не си склонни да вярват, че е възможно да бъдат изследвани археологически обекти в космоса. Запознахме се на един симпозиум и бързо открихме, че имаме сродни интереси, що се отнася до откритията върху марсианската повърхност и тези крайгизе. От тогава поддържаме връзка. Продължавайте за сидония, Кимна, Стерлинг. Лицето, наречено Марсиански сфинкс, ако не ме лъже памета, е с диаметър 2 километра и половина и височина 500 метра, по скоро 400, съдейки по анализа на сянката му върху повърхността, поправи го Стърлинг, добре, нека са 400. Очевидно разполагате с по-конкретна информация. А някакви нови подробности за града, какъв град, попите с треснато Гънфилд? Нейбингър се завъртя към него, ами да. В непосредствена близост до марсианския сфинкс и пирамидата са били забелязани няколко по-малки пирамиди. И някакъв обект, който нарекли крепостта четири прави черти, подобно на стени, обграждащи черен вътрешен двор. Специалистите смятат, че комплексът от пирамидите и крепостта вероятно е град. Нейбингър се обърна отново към Стърлинг. Сега вече знаем, че онова, което отначало в НАСА са помислили за случайно съчетание от Сенки. В е феномен с извънземен происход, най-вероятно е Ильянски. Дали това не е Ирлианска колония, напълно възможно, съгласи се Стерлинг. и ако на Марс е съществувал друг Ирлиянски пост, този факт може да обясни много неща, отхвърлени до сега като случайни съвпадения. Като например това, че руснаците са изстрелвали общо 10 автоматични сондъжно-разузнавателни експедиции до Марс, без особен успех. Няколко от ракетите носители избухнали още при излитането. Две от тях изгубили контрол в околоземна орбита и паднали в океана. Други три стигнали до Марс, но роботите така и не пратили сигнали от повърхността. Само един се държал прилично през целия път и катнал без затруднения. Дори започнал да изпраща някои особено странни и необясними сигнали, след което замлъкнал окончателно, ами американските експедиции, попита на Ейбингър. Достатъчно е да се каже, че не могат да се похвалят с по голям успех. През 1976, две сонди от типа Викинг, наистина достигнаха Марс и успяха да пуснат сонди към повърхността, но и в двата случая сондите кацнаха доста далеч от Сидония, а самите сателити нито веднъж не прелетяха на този район. Забравихте, Патфаендър, и Нейбингър, хитът от новините през миналата година. Да, наистина, съгласи се, Стърлинг. Но той се приземи на значително разстояние от Сидонийския регион. А обсъгът на подвижната платформа е толкова ограничен, че ще му са нужни няколко десетки години, за да стигне до там, ако преди това не му се изчървят енергоисточниците. Сега в НАСА има нова идея, родена поскоро от няколко ентусиазирани глави. Решили са да използват последните резерви от Гориво на Викинг-2, за да променят орбитата му така, че от нея да може да се наблюдава Сидония. Въпросът е какво ще видят там. Докато бяхте в контакт с стража, той не ви ни предаде някаква информация за възможен излиянски пост на Марс? Нейбингър и Бингър поклати глава, на никого не беше казвал за последното изображение, което бе получил и не сняташе, че так му сега е моментът да наруши мълчанието си. Не. Но не бива да забравяте, че връзката ни беше прекъсната още в началото. Останаха толкова неизяснени неща, а съобщението, в него не се ли съдържа нова информация, ще разберете сам, когато го предоставим на медиите, отвърна Стърлин, но искам да сте в готовност. Трябва да знаем дали между стража и Сидония съществува постоянна връзка. Имаме подозрения, че там е изоставен още един компютър от айрлианците и ако се умеем да предизвикаме диалог между двете машини, ще получим неоценима информация. Помислете само за скритите възможности. Напомням ви, че за сега тези сведения не бива да стават достояние на медиите. Време е да прекъсваме, но аз, понечи, да заговори Нейбингър, до скоро виждане. Екранът угасна, на източния склон на скалистите планини, на дълбочина 250 метра под земята. Неочаквано се пробуди информационна система, монтирана по време на Студената война. За да следи за изстрелването на междуконтинентални балистични ракети, Сър, засякохме странно раздвижване на Тихия океан. Сектор 463, майор Крейг, дежурният офицер в Центъра за наблюдение, се надвеси над монитора. Можете ли да идентифицирате сигнала? Не е един, много са. Съвсем малки летателни тела, приличат на ФУ, ТА, Сър. Терминът, изтребител ФУ, водеше началото си от Втората световна война когато американски леци бяха съобщавали за малки, летящи сфери, забелязвани понякога по време на летателни операции. Все още се пазаше в тайна, че първите няколко опите да бъдат засечени, фу, та бяха завършили трагично, с загуба на самолетите и екипажа. Не по-малко странен и необясним бе фактът, че НУАГ, самолетът, стовари у смъртоносните атомни бомби върху Хирошима, е бил придружаван по пътя си към острова от малка флотилия, изтребители Фу. Единственото научно обяснение за сега бе, че тези странни тела са нещо като летящи датчици на стража за събиране на информация. Ей, там наблизо има няколко от нашите кораби. Не ги ли засичат и те, попита Крейг, не, сър, неидентифицираните обекти се намират на около 50 км северно от корабите. Отвъд извивката на хоризонта и техните радарни системи, информирайте военноморските сили, нареди Крейк. Знаеше, че вече е късно да се предприемат мерки, но поне нямаше да ги обвинят, че са задържали важни сведения. Дайте изображение. На големия екран се появи карта на района с няколко зелени точки, които се движеха над океанската повърхност. Виждам ти обекта, съобщи операторът. Крейк кимна. Една от светещите точки се носеше право на изток, към бреговете на Южна Америка. Втората летеше на запад, пресичайки Тихия океан, а третата държеше курс на северо към Централна Америка. Крейк въведе координатите на трите обекта в компютъра и включи програмата за проследяване на курса. Помисли малко, написа кода на нью йоркския център на КАИС, ПП, Пентагона. ЧРЛУ и Агенцията за национална сигурност и предаде първоначалната информация за засечането на изтребителите ФУ. После се огледа и след като се увери, че никой не го наблюдава, изписа тайния код на САТАР и им изпрати подробни сведения. Едва тогава въздъхна облегчено, изчисти екрана и се обърна. Един от двата, беше достигнал бреговете на Южна Америка и летеше на територията на Чили, но скоро смени курса и пое на север, покрай бреговата линия. Когато наближи Централна Америка с сфириаско и пое обратно, вторият пресече Гибралтарския пролив и се издигна над Средиземно море. Третият бе подминал Тайван и правеше широк завой над континенталната част на Китай. Точка. Ето че вторият стигна далечния край на Средиземно море и пое надясно към Египет. Третият бе описал широка осмурка върху цялата територия на Китай и в момента също летеше обратно. Скоростта им надхвърляше 50 000 км в час и операторите можеха само да следят редките премигвания на носещите се по екрана точици. След десетина минути и трите обекта отново се скриха под водата точно на мястото, откъдето се бяха появили. За какво? По дяволите, беше всичко това. Попита някой. Разузнаване. Произнесе замислено Крейк че какво се разузнавали? ли, проклед да съм, ако знам, отвърна Крейк. Шести, камъкът се удари в тухлената стена, тупна в меката почва в основата й и се изтърколи. Чело се наведе да вземе друг, но гърбът я заболи и тя въздъхна безсилно. Подобни опити не бяха по силите на една немощна, 78-годишна старица, никога не успявам, промърмори че, докато обръщаше гръб на великата китайска стена. Какво не успяваш, госпожо-учителко? По опитаяки, асистентът ти, беше млад, току-що завършил университета и че не се съмняваше, че безклонил да работи при нея по-скоро, за да избегне репресиите в Пекин, отколкото поради някакво вътрешно убеждение. Добре поне, че изпитваше уважение към нея, дали заради възрастта ѝ, или задето все още я смятаха за най-големия специалист по археология в Пекинския университет, традиция. Произнесе замислено тя, вренчила тъжните си очи в него, трябва да познаваш нашите традиции. Те са важни за археологията. Помагат ти, когато не знаеш какво точно да търсиш. Тя махна ръка към виещата се из хълмовете от двете и страни, каменна ограда. Този участък от Великата китайска стена бе един от най-разрушените от времето и разграбван от местните селени. Нищо, че глупаците в Пекин тръбяха пред света, че полагали грижи за цялата стена. Традицията повелява пътникът, който пресича стената, да метне по нея камъче. Ако то отскочи назад, пътуването му ще мине безпрепятствено. Лош признак е, ако тупне право на земята, значи съдбата не е благосклонна към нашата експедиция. Попита кисло безпокоена усмивка. Съдбата не е благосклонна към мен от самото начало. Въздъхна уморено старата жена. Не виждам защо тък му сега вятърът трябва да сменя посоката си. Тя докуцука до разнебитения американски джип, който й бяха отделили преди незнайно колко години. Стар руски камион, останал от времето на Корейската война, бе паркиран зад джипа, а в карусерията му седяха другите петима студенти от групата й и цялото им снаряжение. Моята голяма експедиция, помисли си тъжно чело, докато Ки и помагаше да се настани в джипа. Той самият седна зад вулана и машините се заклътушкаха по пътя, който за сега следваше протежението на стената. Намираха се в един от най-безлюдните западни райони на страната. Въпреки неблагоприятното предзнаменование на къмъчето и малобройния състав на експедицията, чело беше развълнувана, както преди много години. Най-сетна и дадоха разрешение за разкопки край Лин, планинската гробница на третия император от династията Тан. Във вътрешността на масивния хълм, който представляваше гробницата, бяха погребани император Гао Цун и неговата съпруга, единствената императрица, която някога бе управлявала Китай. Китайска императорска династия господствала от 680 до 907 г. Основана е от Ли Йоан, Бърет. Лу си даваше сметка, че е извоювала отдавна жедованото разрешение благодарение на разместването на политическите пластове, настъпило в последно време в Пекин. Някакъв глупак в археологическия отдел на Министерството на културата по инерция бе ударил печат «разрешавам» на мулбата и, която от 22 години събираше прах в канцелариите. Лу знаеше... Че трябва да стигнат колкото се може по-бързо до гробницата Циян Лин и да се захванат за работа преди някой друг в министерството да е забелязал грешката. Съществуваха два основни фактора, които действаха в нейна вреда, и двата бяха доста значителни. Единият беше споменатата традиция: Китайците бяха хора, силно привързани към своята история, и почитаха гробниците като светини. Вторият бяха опитите на сегашното комунистическо правителство да ревизира миналото така, както на него му е изгодно. Извисините се носеха слухове, глупави, по мнението на Челу, че огромното селско население таяло надежда за реставрация на имперското управление в страната. Челу бе склонна да разбере първия фактор. Само дето в последно време властите като чели прекаляваха в стриктното спазване на традициите, сякаш външният свят не съществуваше. Ако са народниците и наистина искаха да възвърнат някогашния блясък на поднебесното царство, най-добрият път бе да си вземат полка от начина, по който на властолюбиви и недълновидни хора е било позволявано да държат в ръце управлението, на страната в продължение на няколко десетилетия. Чело бе отдала целия си живот на своята родина и мечтаеше поне в последните си дни да я види просперираща, каквато е била в унези древни времена. Беше съвременничка на много от историческите събития в Новия Китай, често дори бе вземала участие в най-предните редици. Беше една от 26 жени, участвали в дългия поход с Мао преди 64 години. Само 6 от тях стигнаха живи до края, а Джелобе е два годишна девойка. От близо 100 000 души в началото на похода, по малко от 10 000 видяха случите си крайната цел при Янън през декемри 1935, след близо 10 000 км безпирен марш. Подобно епично участие би трябвало да и осигури светло бъдеще, когато най сетне комунистите дойдоха на власт, ала по прищевка на властниците и на съдбата, тя отдавна бе изпаднала в немилост, независимо от смените по върховете. Оставиха я да следва археология и после да се занимава с наука, но така и не извадиха името и от черния списък. Джипът пропадна в една дубка и тя почувства остра болка в гръбната, която отекна чак в Тилай. Ки се обърна и да й се извини, но тя му махна с уморена усмивка. Млади глупаци, какво знаят те за истинското страдание? Малобройният конвой се придвижваше на запад, отдалечавайки се от околностите на Сиан. Градът, превърнал се в първата имперска столица на Китай, бе разположен в източния край на Копринейния път, който се е простирал от Западен Китай, през Централна Азия до Близкия изток и още понататък, до Рим. Челу и асистентите й бяха пристигнали в Сиен преди три дни, но загубиха един от тях в разправи с местните власти. Оказа се, че обстановката тук, на няколко хиляди километра от Пекин, също не е спокойна. Съществуваха опасения от нови студентски вълнения, а също и от работнически стачки. Новината за разкритията на ООН за пребиваването на извънземни на планетата, макар и преди много години, беше започнала да се разпространява дори в затворената за нецензурирана информация вътрешност на страната. Светът се готвеше за поредната голяма промяна и Чело се надяваше родината и да не остане в страни от този процес. Сиан. Древното му име е Чанаан, административен център на провинция Шанси. Бил е столица на империята на време на династиите Хан и Тан, Бърет. Тя бръкна в захабения пътнически сък и извади отвътре малка кожена турбичка. Обърна я и изсипа съдържанието върху полата си. След това разгледа четирите кокалени плочки с полуистрити надписи върху тях. Плочките бяха триъгълни, приплеснати, вероятно изработени от бедрената кост на някое древно животно, какви са тези, попитаки. таки. Какво ли ги учат сега в университета? Разбира се, ки следваше геология, археологията му бе само втора специалност. А и сега главите им бяха пълни с други неща, инак нимащеше да се стигне до кръвопролитията на площад Тянанман. това са ораколски кости, обясни търпеливо тя. Ки вдигна отчудено вежди, сякаш я подканваше да продължи с лекцията. Този поне е съхранил любопитството си, помисли си тя. В древни времена шаманите са ги използвали, за да общуват с предците. Тя поглади една от плочките с братканите си пръсти. В началото е бил не градът, а Словото. Промърмори лук. Моля, попита вежливо Ки. Челу вдигна очи. Всяка от другите древни цивилизации на Земята е започнала развитието си чрез разрастване на своите градове. Само нашата цивилизация се е градила на писменото слово. Нещо повече, китайската дума за цивилизация е «УНХ», което ще рече «да предаваш силата на написаното». Странното при тези костени плочки е, че никой не е в състояние да разчете знаците по тях. Подревни са дори от нашите писмени знаци, може би са някакви рисунки, госпожо-учителко, речеки, не, определено е писменост. Бе категорична Челу, откъде ги имате, от един стар приятел. Мислите ли, че са ценни? Челу кимна, но не отговори. Отдавна бе привикнала да не вярва никому, а и трябваше да внимава, защото предстояше да проведе един много важен телефонен разговор. Забранен разговор, заради което не пожела да използва подслушваните телефони в Сиан, а свързани ли с Сиан Лин, попи таки, намерени са близо до гробницата, призна археоложката. Вече навлизаха в малкото градче. Тя се огледа, зърна единствената телефонна жица, която изчезваше през прозореца на близкото магазинче и махна накид да спре пред него. Влезе вътре и поздрави любезно магазинера. Извади една банкнота и помоли да й разрешат да ползва телефона за особено важен разговор. Парите сигурно далеч надхвърляха седмичната печалба на продавача, защото той се усмихна щастливо и кимна към апарата. Чело набра номера на местната централа и поиска изкъснаха кантон Международен разговор с Хонконг. Наложи се да почека няколко минути, заслушана в прещракванията на телефонните връзки, отдалечени от нея на хиляди километри. През това време студентите не скачаха от карусерията на камиона и влязоха да си купят храна. Най-сет на последно изштракване и далечен глас на английски, говори Питър Нейбингър. В момента не съм в кабинета си, но проверявам телефонния секретар всеки дневно. Моля, оставете името, номера и кратко съобщение относно това, с което мога да ви бъда полезен. От своя страна ще намеря начин да се свържа с вас. Челу изчака писокащия сигнал на записа и произнесе бавно, на почти разбираем английски, казвам се Челу и завеждам археологически отдел на Пекинския имперски музей. Научих, че можете да разчитате староумнически надписи. В колекцията си имам няколко ураковски костни плочки с надписи, които според мен са на този език. Били са открити в имперската гробница на Гаоцун, за където пътувам в момента. Струва ми се, че гробницата може да е свързана по някакъв начин с ирлианците. Ако искате да ме откриете, ще бъда там. Тя положи слушелката, махна на студентите и им посочи камиона. Тръгваме. Седми, то приключи с анализа на информацията. Получена преди 3 дни, само за 4 секунди. Далеч по трудно бе, обаче, да определи кое от възможните действия трябва да предприеме. Необходима бе още информация. Отново към дъчиците бе прехвърлена скъпоценна енергия, а събраните от тях сведения напуснаха земната атмосфера под формата на сбит електронен сигнал. Това от отнедоста време, но дори когато приключи, пък липсваха ясни отговори, само възможности. То прецени внимателно вероятностите и накрая взе решение. Първо, изпрати съответния отговор на Земята, след това активира главната програма. Допълното и разгръщане щеше да мине още известно време. Чакането не го безпокоеше. Първо, защото то не беше живо и второ, поради факта, че и без това бе прекарало няколко хилядолетия в очакване да настъпи този момент. Тъй, че още няколко дни едва ли ще да имат значение. Осми. Лиза Дъмкън подаде на Май Търкот папката, обозначена с големи червени надписи, строго секретно, отвън и на всеки от листовете, и се настани на седалката срещу него. Двамата бяха съвсем сами в предното отделение на големия боинг на ВВС. Зад тях бяха натрупани купища апаратура, а персоналът, който работеше на нея, бе преместен в другата класа. Търкот разтвори папката и зачете първата страница. Почти веднага вдигна глава и я погледна очудено, от кога знаеш, че е имало съобщение до стража, току-що го научих. Бях ужасно заете да предавам доклада за събитията в Етиопия и да уреда този самолет за Великденския остров. В момента самолетът се намираше някъде над Индийския океан и летеше право на изток. Само преди часове бяха напуснали лагера, където в момента се разполагаха силите на ООН и пристигаха учени от КАИСПП. Пуснали са го и в новините. Съобщи му тя, страхотно. Често съм си мислял, че не ни трябва разузнаване, след като си имаме CNN. Търк от прелисти втората страница и прочете посланието от Мърс, изписано с едри, печатни букви, приветствия. Мирът е наша цел, а спасия, край. Какво, подяволите, означава това? Точка. Това е само част от съобщението в двойчен код, очевидно предназначено за нас, а спасия. Прочете на глас Търкот, че той отдавна трябва да е умлял. Може би компютърът на Марс не го знае. Може би просто реагира на съобщението на стража и пуска предварително направен запис. Поважното е, че предизвикахме обмяна на информация между компютрите. Търкот прелисти следващата страница и вренчи поглед снимката с лицето от Марс. Следваше подробна информация за Сидонийския регион. Ама, че странна история, промърмори той, докато четеше. Да. Кой би очаквал? въздъхна Дъмкан. Имам предвид, че на Марс явно има втори страж, не точно втори. Забравяш онзи от Джамил Тепек, който бе унищожен в Дълси. Кой знае дали няма и други? Но защо трябваше да го научим от пресата? Онези от ПП не ни ли вярват вече, изглежда се опасяват от изтичане на информация. С други думи, не ни вярват. Говориш така, сякаш не си на служба в ПП. Аз съм войник от Американската армия и изпълнявам заповедите на моето командване. Може да не ми харесват, но когато подписвам договора, и думите нямаше за харесване. Ами ти, нали държеше пост в Меджик? Как ще докажеш, че не си била в течение на всичко, което се е вършило? Знаеш, че не съм била. Тросна се тя и го погледна обидено. Търкот вдигна ръка. Ей, не се сърди. Аз съм само един тъп войник и въпросът ми беше по-скоро риторичен. Но по същия начин и аз не съм част от онова, което върши комитета. Той кимна към папката със секретни документи. Съдейки по това тук, КАИСАПП, тръгва по стъпките на МЕДЖИК, обладан от ФИКС и идеята, че знае и разбира всичко и може да запази истината в тайна до тогава, до му е изгодно. Не вярваш ли на комитета? А ти, Лиза, той я погледна вренчено. За пръв път се обръщаше с малко име към нея, аз ли? Не, не вярвам, не си направиха труда да ме информират за катастрофиралия на Дусия космически кораб. Може и да е обикновен бюрократичен пропуск, но нищо чудно да е съвсем преднамерено. Едно нещо ще ти каже за това съобщение, то ще даде нови козове на прогресивистите, а те и без това дърпат конците в КИСПП. Защо? Такава е политиката в ООН. Да се сближават народите, каква по-добра идея за сближение от съществуването на ирианската раса, какво ли искаше да каже компютърът с това, мирът е наша цел. И трябва ли да му се доверяваме, скоро кацаме на острова, произнесе уморено дънкан, да видим какво ново ни чака там. Нямам представа какво е искал да каже компютърът, пък и сигурно възможностите му са доста ограничени, след като е чак на Марс. По-добре, прочети последната страница от доклада. Търкот обърна на точка, Дявол да го вземе, проклетите чини и летят отново, отбеляза той, докато четеше съобщението за необяснимия полет на трите, изтребители в фу. За миг дори погледна към кръглия иллюминатор, сякаш очакваше да зърне зад него малка, блестяща сфера. Един от пилотите над зад завесата, госпожо, току-що ни съобщиха, че стражът на Великденския остров е изпратил отговор на посланието от Марс. И текстът е, цялото съобщение е в кодирана форма и за сега не може да бъде разчетено. Този път не е имало нищо за нас, за човечеството. Страхотно, промърмори търкот, ето че си говорят, самодето не разбираме какво точно си казват. Питър Нейвингър не откъсваше над поглед от изблика информация, който непрестанно засичаха и предаваха прослушвателните инсталации, разположени около кратера на огъсналия вулкан Рано Као. Сегашното съобщение бе далеч по-продължително от предходното, цели три минути постоянно излъчване на плътно сбита информация. За сега по екрана се точеха само цифри, които все още не бяха в състояние да разшифруват. Нямаше смисъл да се блещи в монитора, това беше работа за математиците. Все пак, струваше му се, че е пропуснал нещо важно. Той стана, събра набързо бележниците, натика ги в раницата и не пусна командния център. Докато крачеше към палатката за пресконференции, мислите му се гонеха в объркан бяг, доджух, че събитията отново са ускорили ход, посрещна го на входа уснихнатата Кели Рейнутс. Останалите репортери бяха пред командния център на КАИСПП, в очакване да получат нови сведения. Кели знаеше, че ако им подхвърлят въобще нещо, ще бъде направо от Нью-Йорк и не си даваше труда да се бута с другите. Двамата слязоха към скалистия бряг, откъдето можеха да се любоват на безбрежната океанска шир. Приблизително с триъгълна форма, Великденският остров имаше дължина около 25 км. Името си бе получил от един холандски мореплавател, който го открил точно на Великден. От мястото, където стояха, Кели виждаше съвсем ясно няколко ахоси, каменни погребални платформи, върху които се издигаха 4 или 5 големи мегалита, всеки от тях висок на 9 метра и тежа поне 20 на тона. Все още беше неразрешима загадка по какъв начин са били изсечени тези причудливи човешки лица и защо е трябвало да бъдат подреждани край брега. Как мислиш? Дали аирианците не са помогнали за преместването на статуите, Попита Кели, усетила мрачното настроение на Нейбингър, а Нейбингър погледна надолу, не. Доказано е, че островитяните са ги преместили дотук, чрез система от търкалещи се дървени трупи, въжета и макари, а дали изобразявате аирианците. Точка. По скоро легендата за Ирлия. Видяли ли съобщението от Марс, рече Нейбингър, жадуващ да смени темата? КАИ СПП току-що го разпространи по целия свят. А знаеш ли, че преди малко нашият му отговори? Да, но от КАИ СПП не дават никаква допълнителна информация. Но както надушвам, за сега няма нищо интересно, нищо. Призна нейбингър, освен поредният полет на изтребителите ФУ. С доста интересни маршрути, в какъв смисъл, ами, единият е прелетел недалеч от голямата пирамида в Египет, Същата, в която бунтовниците са оставили атомната бомба. Вторият прекоси от Централна Америка и доближи от Джамил Тепек, където пък се намирал компютърът на бунтовниците. С други думи, стражът оглежда някогашните бази на бунтовниците, а третият. Разбрах, че летял над Китай, виж, това не знаех, призна Нейбингър. може там да е скрито нещо, което не ни е известно. Като се върна, ще се порови в музея за информация. Впрочем, каква е реакцията на външния свят. Напоследък по връзка с новините, смесена. От една страна хората са доволни, че илианците им обещават мир, от друга пък разочаровани, задето съобщението е било само остарял запис, не остарял запис, произнесе уверено Нейбинга. Кели се завъртя към него. Какво искаш да кажеш? Искам да кажа, че беше в двойчен код, какъвто можем да разчитам благодарение на доста напредналите ни научни познания. Изпратиха го точно сега и точно до нас. Имам чувството, че онова, което е излучил преди 4 дни нашият страж, е представлявал сбита информация за текущото състояние на човешката цивилизация. Компютърът на Марс е анализирал информацията и е пратил отговор до токашния и послание до нас. Сега го наричат втори страж. Рече Кели, говоря за онзи на Марс. Тя забеляза, че Нейбингър не я слуша и го дръпна за ръкава. Ей, какво има? Мислите ти са някъде другаде. А. Нищо, не е нищо. От няколко дни не си на себе си. Кажи ми какво е станало. Нейбингър вдигна рамене, не зная. Безпокоя се за, той млъкна, забелязал няколко човека да тичат към палатката. Нещо се е случило, прошепна Кели. Двамата се изкатериха при голямата палатка, където телевизорът вече беше включен. Имаше пряко предаване на CNN от борда на американски военен кораб. Говорителят докладваше развълнувано. Току-що бе получено от централата на КАИ-СПП в Нью-Йорк. Пристигнало е второ послание от компютъра на Марс. Целият текст на това послание е в двойчен код, в какъвто бе само част от първото. Очакваме дешифриране на текста, както ни бе обещано от говорителката на КАИ-СПП. Ще ви държа в говорителят млъкна и се озърна. Ето го, пристига. Сега операторът ще ви го покаже, за да го прочетете сами. На екрана се появи текст, изписан с едри черни букви – приветствия. Мирът е наша цел, чакахме дълго този миг, но сега можем да се върнем. След като сте готови, да се присъедините към нас, ще се пробудим и ще се върнем на вашата планета. А Спасия, Край, Олеле, Божичко, Промърмори Кели и в следния миг всички журналисти в палатката закрещяха едновременно. Тя изскочи навън, където вече я очакваше на Ибингър. Те са там горе, извика му тя, сочейки небето. Били са там през цялото време. Ето къде са отишли. Девети, пред вас са статуите на 60-те посланици и управници, които са присъствали на погребението на Гао Цун. Посочи с ръка Челу, докато се кватушкаха бавно по черния път, който водеше към Цянлин. Но защо главите им ги няма, госпожо очителко? Попи таки, загледан в каменните фигури, подредени край пътя, никой не знае, вниманието й беше съсредоточено към онова, което се показваше отпред. Точно пред тях бавно израстваше снагата на високата над 1000 метра планина, известна като Циан Лин. В недрата й се криеше най-голямата гробница в света, по-голяма дори от египетските пирамиди и кирпичените гробници в Централна Америка. Склоновете на планината бяха обрасли с дървета и фръсталаци, но дори след толкова време можеше да се види, че происходът й е изкуствен, тъй като страните и бяха съвсем равни и завършваха с плосък връх. Пътуваха по същия път, по който бе преминала погребалната процесия на императора Гао Цун. Чело бе завладя отпознатото усещане за докосване до миналото, усещане, което бе изпитала за първи път преди много години, когато пресичаха Великата китайска стена предвождани от председателя Мао, и което я бе накарало да обикне археологията. Вниманието й бе привлечено от няколко военни камиона и танкове, спрели на прашния път, само на километър пред тях. Виждаха се и войници с зелени униформи и автомати, скупчени край машините. Какво да правя, попитаки и намали скоростта, приближи се до тях. Имаме разрешение. Чело беше озадачена, районът бе слабо населен, нямаше никаква причина за присъствието на армейски части. Какъвто и да бе случаят, знаеше от опит, че е най-добре веднага да премине към атака, вместо да се обръща и бяга при първата пречка. Ала докато слизаше от джипа, тя забеляза, че войниците са също толкова изненадани от появата й, колкото тя от присъствието им, офицерът, който командваше пропускателния пункт. Внимателно провери документите й, и и най-вече писмото от Министерството на културата, в което се казваше, че професор Лу има разрешение да извършва разкопки край гробницата, ще влизате ли вътре, попита той. Чело поквати и глава, само външни измервания. Офицерът се намръщи недоволно, но писмото безнабдено с съответните печати и подписи, Та нямаше какво повече да възрази, отваряйте си очите. Из планината се навъртат опасни бандити. Не поемам отговорност за вашата безопасност, докато сте там. Бандити ли, попитаки, след като се отдалечиха от пункта, всеки, който не се харесва на властите, може да бъде обявен за бандит, обясни спокойно Лу. На времето и аз се числях към тази категория. Тя се засмя. Ето ти един бандит, професорката посочи прегърбения старец, изникнал на пътя пред тях. Стоеше неподвижно като статуя. Носеше захабена синя риза и черни панталони, в ръцете си държаше автомат. Калашников, а на гърба си имаше износена армейска раница. Моят стар другър, Лофа, извика челу, след като ки спря джипа. Ах ти, стара немирнице, отвърна Лофа и плю в праха. Ах ти, дърти козел, отвърна в същия тон челу, скоче от колата, изтича и го прегърна. След това погледна през рамото му, към на пътя, готови ли сме, цяла нощ съм копал, оплака се лофа, тези тъпъци, военните, спаха като заклани. Освен това имам и приятелчета, на които мога да разчитам. Е, не точно за всичко, докато говореше, старецът въртеше глава на страна и киз че едното му око е съвсем бяло. Ти нямаш приятели, опрекна Гучелу, само мушеници, които да се навъртат край теб. Тя му подаде малък пакет, натъпкан с банкноти, и фаго скри по тризата си, за твоите приятели. Сега вече съм сигурен, че ще си останат такива. Лоафа се засня доволно, разкривайки два реда жълтеникави зъби. Хайде да се махаме бързо от пътя. Имаш ли разрешение за отвалянето на вратата? Попита той, докато се качваше чевръсто отзад в джипа. Да, ки отново подкара, а зад тях пувтеше износения двигател на камиона. Минаха покрай два каменни пиедестала, върху които имаше статуи на озъбени тигри. Отзад се показа неголям площад, с дължина 30 на метри и ширина на половината. Отсрещният кре се врязваше в планината и там бяха поставени две масивни бронзови врати, покрити с надписи. Пред вратите се издигаше голяма купчина черна пръст, очевидно от нощните разкопки Малове през последните две седмици, след като чело се бе свързала с него. Тя знаеше, че не разполага с много време и никът не изсещеше да го загуби в премахването на натрупаната пред вратите пръст. От тук, поведе ги лофа. Минаха покрай копчините и спряха пред входа. Старецът посочи с пръст едва забележимата пластинка, свързваща двете порти. Древните са ги запечатали с растопен бронз. Как ще ги отворим? Попита че лу. Един от студентите извади видеокамера и се заеда заснеме историческото събитие. А, това не е мой проблем. Охили се старецът, ти ми каза само да разкопая, казах ти да ми осигуриш влизането. Лофа се изплю ядно, но на устните му трепкаше хитра усмивка, да бе, вярно, той смъкна раницата си, бръкна вътре и извади дълъг син шнур. Нека твоите момчета го залепят за спойката между вратите, отгоре до долу. Какво е това, детониращ шнур? Експлозивен, студентите го чуха и спряха уплашени, спокойно, няма да избухне, докато не поставя капсулата, откъде го имаш, по челу В наше време войниците са много разсеяни, рече Лофа, направо се чувя как успяват сутрин да си обоят бутушите, всъщност, те какво търсят тук? Лофа нагласяваше съсредоточено капсулата, този път не става въпрос за хилавите студенти от площад Тянан Мън. Сега проблемът е сериозен, хората са уморени и искат промени, той посочи гробницата, която се издигаше на тях, това е от някогашен Китай, път на цивилизацията. Всички тия слухове за контакти с пришелци и нови открития изглежда всяват смут в душата на обикновения човек. Все пак не разбрах какво конкретно търси тук армията, конкретно, уважаема госпожо, армията е тук, за да се бие с бунтовниците, с бунтовниците ли? Чало се питаше дали не бе прекарвала твърде дълго време в библиотеката, та има ли вече открита съпротива, има сражения. В този край живеят много мюсулмани, които не дават пукната пара за идеите на Пекин, виж, това не знаех, защото властите го държат в тайна. Ло Фанани за малката метална капсула на края на шнура и ще го държат с всички възможни средства. Дори ако се наложи да изтребят до крак населението на провинцията, колко сериозно е положението. Точка. На твое място, бих си свършил работата колкото се може поскоро и им да ме няма от тук. Всъщност, ако трябва да съм искрен, бих си тръгнал още сега. Невъзможно. Въздах на не биваше да ти пращам унези кокали, ядоса се старецът, но изведнъж снижи глас. Има още нещо. Какво? Лофа огледа склоновете на планината. Чух, че из района се навъртали чужденци. Какви чужденци? А, слухове. Преди 4 дни войниците се качваха в планината. Имаше експлозии и автоматична стрелба. Нищо повече не зная, шнурът беше поставен и лофа пъхна капсулата в малък детонатор. След това погледна към челу, надявам се, че знаеш какво правиш. Тази гробница не е била отварена откакто са я запечатали имперските стражи. Ако питаш мен... Подобре да си ходим по живо, поздраво. От кога си станал суеверен? А, не, отвърна с неочаквано сериозен тон Лофа. Само дето не обичам да се бъркам в неща, които не са за моята уста лъжица. За това пък се за моята, заяви уверено Челу, но вътрешно се колебаеше. Никога досега не се бе изправила пред толкова голямо предизвикателство. Лофа се подвоми за миг, сетне пусна скобата на детонатора. Разнесе се се от, който отекна приглушено в отсрещния край на двора. Чело потръпна, когато видя щетите, които бяха причинили на портите, но нямаше друг начин да влязат, дай штангата от джипа, викна лофа на уплашения ки. Сетна пъхна металната тръба в оформилата се от краткия взрив, цепнатина и натисна. Портите се открехнаха със ловещо поскърцване, а отвътре повя студен въздух, който накара всички да потреперят, ето ти е твоята мечта на гробница, махна театрално с ръка лофа, аз бях до той метна бездрижно раницата си на рамо, Челу, аз си тръгвам. Преди жената да отговори, старецът бе изчезнал от двора. Няколко студенти включиха джобните си фенерчета, други запалиха газени лампи и предвождани от челу. всички навлязоха в тунела. Точно след вратите започваше голямо предверие. Светлините от лампите трепкаха по стените, изрисувани с изображения на мъже и жени в царски одежди. Челу бе виждала и друг път подобни рисунки, но сега имаше нещо, което я накара да забави крачка и да се въгледа внимателно. Така и не може обаче да разбере какво. Тунелът се разширяваше навътре, слизайки към сърцето на планината. Един от студентите доближи енерчето си до стената и всички вренчиха изненадани погледи в идеално гладката и каменна повърхност. Подобно съвършенство несъмнено изискваше огромно умение и най-вече, доста прецизни инструменти. Но очевидно древните са познавали добре тайните на каменоделството. Нямаше и следа от прах и въздухът бе съвсем сух, долавяше се много лет мирис на гнило. Продължиха, че отпред, още 200 метра и там спряха на разклон от който тунелът се разделяше на два ръкава. Тук по стената също имаше надписи, Чело взе фенерчето на един от студентите и ги освети отблизо. Стари руни, нямаше никакво съмнение, тя даде знак да заснемат всичко с камерата и так му понечи да продължи надолу по главния тунел, когато само на 20 на метра навътре се показа че сияние, сияние. стой, извика тихичко тя на студентите и впери очи в тунела. Остата й беше пресъхнала, не вярваше в духове, но бе достатъчно стара и мъдра, за да знае, че на света има доста странни неща. Червеникавото сияние започна да мени формата си, вече не беше овално и се разпростираше от пода до тавана. Ето че се оформи човешка фигура, но с причудливо изменени пропорции, твърде издължени ръце и крака за сметка на уродливо скъсеното тяло. Имаше и голяма глава, скрита под вълни от червени като пламък коси. Кожата беше призрачно гледа, сякаш лицето бе издялано от слонова кост, а ушите бяха толкова големи, че почти докосваха раменете. Алла именно очите привлякоха вниманието на челу. Бяха яркочервени червени под червеникавите вежди и елипсовидни като котешките. Фигурата се полюшна в сумръка, достатъчно прозрачна, за да се вижда коридорът зад нея, сетне вдигна шестопраста ръка и разтвори длан към тях. Дълбок, гърлен звук отекна в тунела. Езикът беше напевен, странно познат, макар че луда не разбра нито една дума. Видението продължи да говори близо минута, сетна се изгуби от погледите им, оставяйки групичката изплашени студенти, скупчени около тяхната водачка, която също още не можеше да дойде на себе си. Десети. Викинг 2 бе следвала елиптична орбита към планетата Марс. След изстрелването си от Земята в началото на 1976 и за малко повече от 20-те години, които бяха изминали от извеждането му, той бере транслирал информация от своята подвижна разузнавателна платформа и бе използвал собствените си датчици, за да събира сведения за червената планета. По план връзката с него трябваше да бъде преустановена още преди десетина години, но многобройните и чести дефекти... Причинили провали при другите сонги, изстрелвани към Марс, бяха принудили специалистите от лабораторията за реактивни проучвания към НАСА да измучат изсетните капки енергия от все още функциониращата автоматична орбитална станция. Така дните след предполагаемата продължителност на живота и се бяха превърнали в месеци, месеците, в години и повече от десетилетия след предварително обявената смърт станцията не спираше да работи. Едва миналата година, малко след приближаването до Марс на Pathfinder, автоматична станция, Viking 2, бе излязла в заслужен отдих. Ала ето, че сега отново бе получила радиосигнали, които и нареждаха да се пробуди, тъй като имаше още една задача, която трябваше да изпълни – задача, далеч по-важна от всичко, което бе свършила досега. Активирана от внезапно бликналия във веригите и електронен поток от сигнали. Сложната космическа инсталация се завъртя на орбита, оставяйки след себе си краткотрайни пламъци от маневрените двигатели и постепенно започна да се измества в пространството, богвейки се да заеме ново положение. В лабораторията за реактивни проучвания, мястото, откъдето се изпращаха командите до орбиталната станция, цареше обща тревога за състоянието на Викинг 2. Марс бе прокълната планета или поне такова без становището на Лари Кинсейт директорът на отдела за космическо изследване. Становище, което бе останало непроменено дори след първоначалния успех на Pathfinder. Всъщност, да заобиколиш няколко подводни камъка едва ли можеше да се нареча успех? Вярно, безаварийното спускане на Pathfinder бе нещо, с което всеки ръководител можеше справо да се гордее, но това постижение все още оставаше засенчено от дългата и тъжна история на всички останали марсиански експедиции. Кинсейк бе на работа в лабораторията от началото на 1962, започвайки като младши вил инженер. Беше присъствал в контролната зала по време на изстрелването на първата марсианска сонда, Mariner 3, на 4 ноември 1964 беше наблюдавал реакциите на другите учени, когато третият носител на ракетата в отказа за да се отдели сондата и сондата изгоря в горните слоеве на атмосферата. Маринър 4, изстрелян само 20 и дни по-късно, бе успял да се доближи до Марс, но низкочувствителната му камера бе изпратила запис с почти символично значение. Кинсей естествено познаваше добре и историята на руските опити за изучаване на прокълнатата планета. Съветската сонда, Марс 1, така и не бе успяла да напусне околоземна орбита. Марс 2 Марс 3 достигнаха червената планета, но сондите, които спуснаха, замлътнаха почти веднага. Марс 4 въобще не му цели планетата. Марс 5 установи орбита, а фотографиите, които предаде, бяха с по-низко качество от тези на Маринар 4. Марс 6 поправи грешките на предишните станции и дори спусна успешно платформа, но информацията, получена от нея, бе противоречива и смущаваща. Марс 7 се размина на огромно разстояние с планетата. С други думи, марсианските експедиции бяха и си оставаха на значение, от което се бояха всички инженери в лабораторията за реактивни проучвания. Разбира се, всичко това се бе променило в един миг, след получаването на съобщението от втория страж в Сидония. Сега всеки жадуваше да научи колкото се може повече за Марс и най-вече за района на Сидония. С началото се възлагаха големи надежди на Pathfinder и неговия всъдъхот, но скоро стана ясно, че са твърде отдалечени от Сидонийския регион, за да бъдат полезни с нещо. И тогава си спомниха за верния пенсиониран Викинг. Кин Сейд командваше операцията по пробуждането на ветерана. Не му оставаше много време за размисли, но все пак не му даваше покой мисълта че може би тако извънземната база на Марс може да е причината за веригата от провали на американските и съветските изследователски сонди. Надарен с математичен ум, той не бе от хората, които вярваха в съвпадения, особено когато ставаше въпрос за механични обекти. Многобройните аварии и дефекти, които бяха преследвали руските и американските станции, очевидно значително надхвърляха статистическата вероятност за подобни явления. Кинсейк бе стигнал до този извод преди много години, единственото, което не знаеше, бе причината. Вярно, изво РП и НАСА се носеха какви ли не слухове. За странните светлини, които заслепили, АПОЛО 11. За това, че забранявали да се транслира пряк видеосигнал от сувалките, а записите първо минавали през Агенцията за национална сигурност или някое друго място, където вероятно били строго редактирани. За необяснимата повреда с резервуара за гориво на Аполло 13, Кинсет не беше вярващ, а като учен бе свикнал винаги да търси причината за наблюдаваното следствие. Сега вече бе повече от ясно, че просто не е разполагал с нужната информация, за да формулира достоверно обяснение. На един от големите екрани в залата непрестанно се изписваше подробна информация за състоянието на пробудения, викинг. На съседния пък течеше информация за друга експедиция, стартирала преди няколко години марсиански наблюдател. Тази орбитална станция бе изстрелена през ноември 1996 и достигна Марс през септември 1997. Единственият проблем бе, че наблюдател без полетен от същата прокуба, от която и другите марсиански мисии. Един от Слънчевите колектори така и не успя да се разпане, предизвиквайки на по етап повреда в пневматичните спирачки и в края на краищата неуспех при постигането на стабилна орбита около планетата. Наблюдател все още бе там и операторите правеха всичко възможно да компенсират изместването към по-нестабилно положение, но им бяха необходими поне 2-3 седмици. За сега можеха да въздъхнат облегчено, че не са допуснали сондата да навлезе в ниските слоеве на атмосферата или да се размине напълно с гравитационното поле на планетата и да бъде изгубена в космоса отвъд нея. Вниманието на всички все още бе съсредоточено върху Викинг 2, но Кинсет знаеше, че ще дойде моментът да се сетят за наблюдател. И когато това стане, без съмнение, плановете на сондата ще бъдат променени и началството ще пожелае да я доближи максимално до Сидония, дори ако това означава по-късно да я загуби. Промяната, естествено, ще трябва да се извърши от Кинсейт и хората му. На наблюдател бяха монтирани 6 автоматизирани системи, предназначени да наблюдават повърхността на планетата. Освен това е снабден с мощна камера, която щеше да фотографира марсианската повърхност са далеч по големи подробности, отколкото до сега. Всъщност, на «наблюдател» имаше и нещо повече, но само шепа хора знаеха за него. Кинсет погледна към огледалото, което оформяше дясната стена на контролната зала. Той знаеше, че над него има някой, който следи всяко действие на сътрудниците от ЛРП. Непознатият не пропускаше нито едно от изстрелванията, ръководени от залата, и Кинсет не се съмняваше, че и в момента отново е за позиция. Сега, внимавайте всички, обърна се той към дневната смяна. Искам да си размърдаме малко музъците. Нещата са, Викинг 2, вече потръгнаха. Сега, искам да поработите върху орбитата на Наблюдател, и да го изведете в максимална близост над Сидония. Корекциите да започнат до час и да завършат най-късно след седмица, той зърна недоволни гримаси си по лицата на сътрудниците си. Маневрите за корекция на траекторията изискваха доста сериозни изчисления, за да се определи точно в каква продължителност и под какъв ъгъл трябва да се включва двигателите, за да се измени настоящата посока и да се постигне ново положение, особено светлината на сегашното тежко състояние на сондата. Той знаеше, че ако това разпореждане предизвиква недоволство, следващото направо ще ги изведе от равновесие, но тъй като идваше направо от Агенцията за национална сигурност, от нас само бяха заповядали да го изпълни. Кин се погледна отново към огледалната степа, за чуден кой ли се спотайва зад нея и какво е породило странното решение. Искам да бъде разгънат видеостереоскопът и след това да го фокусирате върху си Очеквам да получим някои доста добри снимки, когато сондата се доближи на този район. Не толкова добри, колкото тези от Викинг 2, който е точно отгоре, но достатъчно качествени, за да разберам какво става, ако стане нещо. Видеостереоскопът беше стереоизобразителна система, която се състоеше от три устройства – камерна глава, Сгъваема мачта, предназначена да се разгъне, когато летателният апарат установи стабилна орбита, и две електронни карти, едната, за управление на камерата и двигателите на мачтата, и другата, за обработка на изображението, божичко, кинсейт, събра най-сетна смелост един от заместниците му, не можем да разгъваме видеоскопът, докато сондата се върти по този начин, защо да не можем, защото това просто не е било предвидено, Смятай го за предвидено. Тросна се кинсейт, да не мислиш, че знаеш повече от мен. Не виждам никаква пречка да се разгане камерата и да се направят няколко снимки отдалече. Само защото това не е било предвидено, не значи, че няма да стане, но това означава да разганем и мачтата. Оплака се заместникът, не мисля, че ще е възможно по време на ротация. Понякога Кинсет се питаше къде бяха изчезнали онези дръзки момчета от неговото поколение, благодарение на чиято изобретателност и находчивост бе прибранно дома авариралият, а по сет не мислиш, че ще е възможно. Аз пък мисля, достатъчно е да се отвори предпазният капак. Нали, да, но, точка, но центробежната сила ще се увеличи с разгаването на мачтата, довърши вместо него Кинсет, можем да я контролираме, нали? Е, няма да я разгъваме по цялата й дължина. Само толкова, че да се подаде от капсулата. Кинсет не остана да чака нови възражения. Захващайте се за работа. Нещо ми изглеждате объркани. Вече ви казах как ще го направите. До два часа да видя снимки на Сидония, направени от Наблюдател, Зона 50 и едно Б несекретното название върху военните карти на специален полигон края ви Нелис. Това поне бе впечатлението, което се опитваха да създадат военните. В действителност Зона 51 бе приютила строго секретни летателни апарати в специален хангар, издълбан във вътрешността на една от планините край езерото на комярите, и освен това разполагаше с най-дългата площадка за излитане на територията на щатите. Само малък брой от принадлежащите и постройки се намираха над земята, основната част от секретната и инсталация, бе от човешки поглед. Мястото бе избрано от първите членове на «Меджик», поради непосредствената близост до кораба «Майка», открит в една голяма пещера. С годините в планините наоколо бяха издълбани нови хангари, из които бяха пръснати скакалците, малки летателни апарати, два от които бяха намерени вътре в кораба «Майка», а останалите бяха докарани от Антарктида. От десетилетия насам в зона 50 и едно специално подбрани пилоти се обучаваха да летят на скакалците. През всичкото това време опитите на учените да проникнат вътре в кораба майка неизменно завършваха с неуспех. И едва преди година, след като един от членовете на «Меджик» бе взет под контрол от помалкия компютър, изоставен някога от бунтовниците пришелци в една пирамида под Джамилтепек и докарън в секретна изследователска лаборатория Крейдълси, корабът майка най-сетна отвори врати. Ала след провала на «Меджик» в зона 50 и едно настъпиха потрясаващи промени. Медиите получиха достъп до инсталацията и снимките на гигантския кораб, по малките дискове и пилотите, които са летели с тях, обиколиха света. Най-строго пазената тайна се превърна в обикновена и шумна сензация. Като щабен офицер от зоната, недопускан до съкровените тайнина на «Меджик», майор Куин Остана незасегнат при разгрома на групата. Той бе единственият, който познаваше детайлно всички механизми за управление на зоната съсредоточени в Куба или К, както съкратено наричаха Центъра за командване и контрол. Подземната зала, в която се помещаваше Кубът, имаше дължина 30 метра и ширина 24 и до нея се стигаше единствено през обширния хангар за скакалци, изкопан в планината на конярите. Коин, мъж на средна възраст с русолева коса и очила с тънки рогови рамки, седеше в дъното на залата, откъдето имаше поглед върху всичко, което ставаше вътре. Върху предната стена бе монтиран леко изпъкнал екран, 6 на 3 метра, който, независимо от размерите си, всъщност представляваше доста оголемен компютърен монитор и притежаваше същите функции. Вече 4 дни Коин не бе излизал на повърхността, погълнат от изтощителната задача да запознава представителите на различните медии с всичко, което доскоро е било приоритет само на малка група посветени. Сега, след като скакалците, както и всички останали аирлиенски артефакти, бяха под контрола на КАИ СПП, много страни изразиха желание да пратят най-добрите си пилоти, за да се обучават да летят с тях. Наложи се да бъдат организирани курсове, за да се регулира потокът, и на Куин, като представител на американските ВВС, се падна честа да разпределя пристигащите военни пилоти и учени. Всичко това означаваше, че Коин бе станал много заед човек, заемащ особено важна позиция. А само преди две седмици единствената му грижа бе да избегне гнева на генерал Гулик и да се справя с опитите на любопитни журналисти да надзърнат под покривалото на тъйнствеността, с което бе заболена зона 51. Коин включи лаптопа пред него и поиска сведения за текущото състояние на скакалците. В момента на пет от тях се извършваха тренировачни полети. Скакалет 6 бе над Океана, на път за Москва, по програма за сътрудничество на КАИ СПП, скакалет 7, летеше някъде над страната. И бяха в Европа, а една смесена група от руски и американски специалисти разучаваше кораба Майка, Сър, току-що засякохме хеликоптер, който се приближава на ниска височина към нашия периметр. Коин се намръщи, Последно време не беше нещо необичайно самолети и вертолети да излитат и кацат на летището в базата. Въздушното пространство над зона 51 вече не беше строго забранен район. Е, и, е. попита раздразнен куин. от хеликоптера подадоха идентификационен код САТА. Какво, подяволите, е това, попита объркано Коин, който за целия период на работата си в Меджик не бе чувал за идентификационен код САТА. Нямам представа, Сър. Не разполагам с допълнителна информация. Коин набързо очисти екрана и въведе запитване за новия код. След няколко секунди отсреща се изписа кратко съобщение с едри печатни букви идентификационен код СТ. Осигурете пълно съдействие на приносителя. Намирате се под прякото командване на Националната служба за управление. Всички последващи действия на приносителя да се смятат за такива от първостепенна важност. Забраняват се всякакви записи по време на изпълнението на заповедта. Сътъ, строго секретно, отцапахме я, промърмори Куин. Излизаше, че не може да информира за случилото се дори и прекия си началник и трябва да изпълнява безпрекословно всичко, което му бъде наредено от онези в хеликоптера. Изведете госта на екрана, нареди той. Един черен уха се спускаше над пистата. Малко след като се приземи, той продължи към хангара, където спря. Страничната врата се плъзна и отвътре излезе непозната жена. Беше висока и слаба, но най-странното бе нежно бялата и коса, плътно прилепнала по черепа. Очите й бяха скрити зад чифт тъмни очила, облечена без черни панталони и черно яке, а в лявата си ръка стискаше дръжката на тъмно металическо кофарче. Доведете я в заседателната зала. Нареди Коин, докато ставаше. Не се наложи да чака дълго. Когато жената влезе, той стана и я посрещна с леко кимване. Казвам се Олейса. Представи се жената и постави куфърчето на масата. Майор Куин. Отвърна той и даде знак да седне. Проверих идентификационния ви код и се уверих, че трябва да правите каквото ви кажа. Довърши жената вместо него. Искам да ми отделите един стакалец и най-добрия ви пилот, който от този момент за неопределено време да бъде изцяло на мое разположение. Лететелният апарат не бива да се използва за никакви други цели, кои ни сте навътрешно, програмата му и без това бе крайно претрупана. А ето, че сега всичко отиваше подяволите, за кого всъщност работите, това не е ваша работа, отвърна Олейса. Аз отговарям тук за, вие не отговаряте за нищо. От вас се иска само да изпълнявате. Ще правите каквото ви кажа. Повторям, скакалец и пилот на мое разположение. Освен това ще ми трябва сигурна сателитна връзка, канала ще ползвам само аз. На Великденския остров Май Търков и Лиза Дънкан бяха посрещнати от Питър Нейбингър. Останалите журналисти се бяха скупчили в командния център на КАИ с надеждата, че може да последва ново съобщение от страна на втория страж. Задаваше се буря и вятърът от към морето издуваше платнените стени на разпанатите палатки. Първите капки дъжд ги застигнаха съвсем близо до лагера, но малко след това заваля толкова проливно, че дрехите им буквално подгизнаха. Търкот погледна към Лиза, от косата ѝ се стичаха струйки, а дрехите ѝ бяха прилепнали по тялото. Тя му отвърна с предизвикателен поглед и той по-бърза да отмести очи. Скриха се в палатката, а не и бингър, като най-нетърпелив, вече разглеждаше снимките, които му бяха донесли. Какво мислиш, Попита го търкот. Рано е да се каже, Нейбингър безплял вниманието си на руническите надписи върху плочите, да не мислиш, че е толкова лесно да се разчетат. Приличат малко на надписите от пещерата под вулканичното езеро, но едва ли се виждат всички знаци. Ако е от контролно табло, трябва да е включено и осветено отдолу. Търкот разрови с ръка снимките и посочи тази, на която се виждаше черният пилон, а за това Нейбингър разгледа надписите. После извади бележника си и го запрелиства, дай ми малко време, помоли той. Зачакаха търпеливо, като се стараеха да не му пречат. Изминаха около 5 минути, знаете ли, част от тези надписи не са на староронически, обяви на края не и бингър. а на какъв език са тогава, попита Кели Рейнолдс, струва ми се, на китайски, на китайски ли, очуди се търкут, как... Подяволите, са попаднали тези китайски надписи в една африканска пещера, Редом за ирлиански артефакти. Ще ми се да знаех. Въздъх на ибинга има и малко стари руни. Успях да го преведа в най-общи линии. Та тук се казва Главният кораб, не, лети. Мощност двигател, опасност. Всички неща погълнати, доста прилича на надписите от плучиците, оставени край кораба майка и на дървените ронго-ронго от този остров. Не разбирам. Обади се дъмкан, какво общо има трубинената сфера и голямата цепнатина с кораба майка, а ми с Китай. Добави Нейбингър, без да откъсва очи от снимката на черния камък. На мен пък никът не ми хареса онази част, където се казва, че всички неща ще бъдат погълнати. Намеси се търкот и погледна към Дънкан, напомня ми за твоята апокалиптична машина. От интересно по интересно, промърмори Нейбингър, да имаш сателитен телефон, попите той Кейли. Тя му го подаде без коментар. На ваше място не бих се безпокоила за рубинената сфера и останалото. Скоро ще имаме всички отговори. Защо сняташ така? Попита я Търкот. Защото идва Аспасия. Какво да не е възкръснал от мъртвите? Вдигна вежди Търкот. Кели не му отговори, а дръпна Дъмкан за ръката. Как мислиш, дали спасия и другите илианци не са прекарали изминалото време в хибернация? Хибернация – спадане на телесната температура под нормата, което предизвиква понижаване на жизнените функции. В случая, метод, с който извънземните поддържат живота си за голям период от време, бъред, не е изключено, но в момента не разполагаме с никакви доказателства, отвърна Дънкън и заговори на Нейбингър. Слушай, ти си тук лингвистът. Как преценяваш съобщението от Марс? Нейбингър вдигна поглед от циферблата. Не по-различно от другите. В края на краищата, то не е на старо а в двойчен код. Но щом питаш, според мен не Аспасия, а вторият страж го е пратил. Нищо чудно, споредно с това да е задействал програма за пробуждането на Аспасия. В каквото и състояние да се е намирал, значи вярваш, че могат да го правят, попита дъмкън, това е моето мнение, свираме не, не и помисли си, те са построили кораба майка и скакалците. Защо тогава хибернацията да е извън възможностите им, очуден съм, че никой не се сети за това по-рано, никой не се е сетил, подхвърли Търкот, защото нямаше следи от пребиваването на пришелци тук, на Земята? Сега вече знаеш защо не ги е имало. Били са на Марс, а как са научили английски, попита Търкот, вероятно като са прихващали нашите радио и телевизионни програми, обясни Нейбингър. Компютърът им е достатъчно мощен, за да разчита всякакви езици, прилича ми на фантастика, махна с ръка Кели, представяте ли си, не само ще се срещнем с извънземни форми на живот, но и с същества, които са били тук преди 5000 години. А как са отлетели на Марс? С друг кораб майка? Или с по-малък съд? Съмнявам се, не е било с кораб майка. Та, нали, тогава са ще ли да привлекат Куртагите, може би са поддържали връзка с родната планети, предположи не например, ако войната е свършила. Както казахме, от тогава са изминали близо 5000 години, той опля слушалката до охото си и зачака сигнал. Има още много неща, които не знаем, въздъхна търкут, и които скоро ще открием, заяви уверено Кели, доскоро се надявахме да проникнем в памета на компютъра. А ето, че предстои да се срещнем с съществата, които са го създали, това по въпроса за надеждите, произнесе мрачно търкот. А какво ще кажете за страховете? О, песимист, махна с ръка Кели, баща те ли беше учил винаги да очакваш най-лошото, попита я търкот, я ме остави, ядоса се Кели. Най-вече, задето му бе разказвала толкова много за баща си и сега той използваше информацията срещу нея, забрави ли? че преди 5000 години Аспасия е защитил човечеството от бунтовниците, за да ни даде възможност да се развиваме самостоятелно. Този факт говори сам за себе си, тогава защо се връща? Това не е ли намеса в делата на човечеството, защото вече сме готови? Защото са изминали 5000 години? Нали това се казва и в съобщението му, а не мислиш ли, пода отново търкот, но се отказа, зърна ентусиазираните си езираните пламъчета в очите на Кели? Въпреки това не можеше да се пребори с предчувствието, че нещата няма да тръгнат по най-добрия начин. Той забеляза, че Нейбингър е изключил телефона и разглежда някакви записки в бележника си. Имаше озадачен вид, какво е станало, а имам човек, на който мога да изпратя за превод китайските надписи. Освен това съм получил интересно съобщение на моя телефонен секретар. Някой е открил ново място с рунически надписи, къде попита Търкот. Нейбингър се усмихна. В Китай, в Китай. Повтори Търкот, Брей, какво странно съвпадение, аха. Изглежда иллянците са оставили и там следи от пребиваването си, но защо досега са го крили в тайна? Попита Кели, по същата причина, поради която руснаците едва сега ни разкриха за катастрофиралия кораб. Обясни Нейбингър. Всъщност, не е изключено китайските власти да не са били информирани. Известно е, че в Китай не гледат с добро око на археологическите разкопки. Традиции и прочее, помните ли, че третият фу е летял над Китай? Сети се търкот, явно стражат знае нещо, което ние не знаем. Стражат знае много неща, които ние не знаем. Поправи го Нейвинга. Е и ти също посочи го с пръст търкот. Също какво? О, не, аз съм от групата на невежите. Има още много да уча. Търкот не остана доволен от отговора, но сега не беше време да притиска Нейбингър. Реши отново да се върне на темата за Китай. Значи първият, Фу, прилита близо до голямата пирамида, където е било оставено атомното устройство. Вторият сенавърта край Джамилтепек, под който знаем, че някога се е помещавал компютърът на бунтовниците. Какво смятате, че може да има в Китай? Чакай, кой ти е изпратил това съобщение, една археоложка на име Челу? Чувал съм за нея, завежда отдела по археология към Пекинския университет. На каквото и да се е натъкнала, не може да е поважно от Аспасия. Поклати глава Кели. Скоро ще говорим с човека. Защо го наричаш човек? Очуди се търгот. Той или то, каквото и де, Все пак е извънземно. Не е човек, нито пък мъж. В палатката се възцари мълчание. Лицето на Кели се покри с гъста червенина. Преди някой от двамата да заговори, Лиза Дънкан реши да се намеси в разговора, сега му е времето да се върнем малко назад и да погледнем нещата от подалечна перспектива. Като прибавим, естествено, и информацията от Китай. Каква може да е връзката? Точка. Староруническият език, заговори Нейбингър, с походен от вдъхновение, е оставил своя отпечатък върху много от древните езици на Земята. Китайската азбука, египетските иероглифи. Но не в това е въпросът. По-важното е, че надписите на старорунически са били открити на различни места по Земята. Така стигаме до загадката, на която доскоро нямаше отговор, по какъв начин са се разпространявали знанията за този език в епоха, когато хората са се страхували да прекусяват дори реките. Разбира се, сега вече знаем отговора и той е напълно задоволителен. Същото важи и за едновременното възникване на няколко добре развити цивилизации в различни краища на света. Според теориите на изолационистите, еволюцията им е вървяла независимо една от друга. Всички тези цивилизации по някаква случайност са прекрачили прага към по-съвършенство общество някъде между 4 и 3 столетие преди Христа. Погледнато в светлината на новите познания, става ясно, че причината са именно пребиваващите по нова време на Земята при Шълци. Нейбингър присви очи, потънал в мислите и представите си, докато контактувах с стража, той ми показа картини от Атлантида. В Ирлианската база са живели и земни жители, тези от тях, които са се спасили при потопяването на континента, всъщност са дали началото на новите цивилизации. Разпръснали са се в разни посоки, но всеки от тях е отнесъл със себе си мита за потаналия континент. Излиза, че все пак ирианците са се намесили в еволюцията на нашата цивилизация, отбеляза Търкот. Няма съмнение, че са оказали известно въздействие. признана и ибингър, в края на краищата, те са пребивавали на Земята близо 5000 години. Именно Атлантида е първоначалната люлка на човешкия разум, от която са се пръкнали останалите цивилизации. Чакай да те питам нещо, спря го търкот, по какъв начин, според теб, се е озовал компютърът на бунтовниците под онази пирамида в Джамилтепек. И също атомната бомба в голямата пирамида. Това е работа на бунтовниците, нали? Не на избегалите от острова човеци, не зная, призна не най-вероятно, да де, но щома спасия се крие на Марс, къде са се сврели проклетите бунтовници, предполагам, че са измрели, рече колебливо Нейбингър. И явно не бе обмислял тази възможност, или са сред нас, и душат какво става, про на навъсено Търкот, дали не се спотайват в Китай? О, стига стоя Китай, ядоса се кели. Може би стражът е на същото мнение и затова е вдигнал, истребителите фу, продължаваше да разсъждава Търкот. Хрумна му друга мисъл и той се обърна към Дънкан, сетих се, в дълси дали не са се опитвали да възкресят и телата на убитите бунтовници. Открили се ги в Чамилтепек, откарали се ги в лабораторията и се работили върху съживяването им, а после първият страж се е постарал от тях да не остане и молекула. Отнези от «Меджик» не биха се спрели пред нищо, може би, може би, повтори на Кели, защо просто не се придържаме към фактите, към кои факти, попита търгут, не разбирате ли какво се опитвам да ви кажа. Ако едните и другите вземат пак да се срещнат на Земята... Какво им пречи да започнат всичко отначало? Унази професорка от Китай не се обажда тук отъй. В пещерата в Етиопия освен унически надписи има и китайски. Рубинената сфера над голямата цепнатина несъмнено е свързана с кораба майка. Нищо не знаем за Китай. Прекъсна гуне и бингър. Че съобщава само, че е открила плочки с старунически надписи и че отива в някаква гробница да търси още следи. Май ставаше въпрос за Циан Лин. Той им разказа накратко историята на гробницата. Нищо чудно новите надписи да са само религиозен текст, какъвто имаше и в голямата пирамида. И тогава, майчице Мила, той замръзна с поглед, вренчен в гланцовата карта на Китай, която бе разганал на масата. Сетне скочи трескаво и измъкна отраницата любимия си бележник, какво има попите Търкот. Нейбингър прелистваше страниците, изписани с рунически послания, няма да повярвате. А самият не го вярвам, кое, надигна се оплашено ли задънкан. Нейбингър спря да прелиства и отново направи сверка с картата, през цялото време е било пред очите ми, и аз да не го забележа. Сякаш съм бил сляп, а и да бях го търсил, никога нямаше да, кое е било там през цялото време, изгуби търпение търкот, някоя дума. Подсказа Дънкън, по-скоро символ, Нейвингър е чукнат с пръст по картата, а е там от векове, погледът му беше разматен, сега вече всичко застава на мястото си. И без това едва през последните 50 години сме можели да го забележим, откакто летим в космоса. Всъщност, и след това никому не е хрумнало да го търси, защото не сме познавали староруническия език. Невероятно, простота на гениалното! Търкот местеше поглед по лицата на другите, сякаш търсеше пояснение, кое е гениалното. Какъв символ, това, Нейбингър забуде пръст в един участък от картата. Останалите се скупчиха около него, нищо не разбирам, мърмореше търкот, Китай. Градът, дето е до пръстъти, кое точка, не, поклати глава Нейбингър, стената, великата китайска стена. Погледнете този участък в Западен Китай, близо до град Ланчжоу, той ги изгледа победоносно. Великата китайска стена е единственото творение на човешките ръце, което може да се наблюдава от космоса с невооръжено око. И какво е това, израмжа недоволно търгот. Без да вдига пръст от картата, Нейбингър извади бележника и го разтвори. Погледнете стената, а сега този символ, той хвърли бележника на масата. И тогава всички го видяха. Символът приличаше поразително на стената в този район, не може да бъде, заговори Търгут, но млъкна. Нямаше смисъл да отрича очевидното. Близо 300 км в сектор от стената бе построен във формата на рунически знак, който да се вижда от космоса. Какво означава този символ? Попита Търгут. В най-приблизителен превод, изрече тържествено Нейбингър, това е айлианският рунически знак за помощ. Единадесети, след оживена дискусия, Челу реши да продължи нататък по коридора, в който бяха наблюдавали странното видение. Един от студентите, малко по-ентусиазиран от останалите, предложи да тръгне напред. Младежът се бе отдалечил на десетина метра навътре в тунела, когато неочаквано стените бяха озарени от ярко сияние. Челу спря, заслепена за съвсем кратко. Когато отвори очи, едва не извика от ужас. Тялото на младежа бе прерязано през средата, горната част на трупа лежеше върху краката сред грамадна локва от тъмна кръв, която продължаваше да изтича от разкасаната плът. Очите на нещастника бяха изцъклени и животът в тях бързо огасваше. Всичко свърши след миг. Една от момичетата започна да пищи и че вдигна ръка, никой да е мърда от мястото си, нареди тя. След това приближи предпазливо безжизненото тяло. Едва отблизо забелеза слабите си от стената на тунела, приблизително на височина на пояса. Тя се пресегна, дръпна шапката на убития студент, хвана я за периферията и я хвърли навътре. Последва нов ослепителен блясък и шапката пламна, разсечена на две части. Ах, възкликна оплашено чело. Но докато осмислише проблема, далеч зад тях отъкна дълбок, приглушен тътен, вратите, извика оплашено ки и се втурна обратно в посоката от която бяха дошли. Алла след няколко минути се появи отново, с изкривено от уплаха лице, затворени са. Отвън са дошли войниците, сега вече сме в клопка. 12. Помощ, повтори замислено Лиза Дънкан, загледана в бележника на ней Бингър. не разбирам. Навън бурята продължаваше с пълна сила. Стените на палатката се тресеха от честите грамотевици. И аз не разбирам е признан Ейбингър, но няма съмнение, че точно това означава. Вече е ясно, че именно по такъв начин са действали аирлиянците. Спомнете си пирамидите и сфинкса в Египет. А сега и стената. Излиза, че са били в Китай. Един момент, намеси се търгот. за какво всъщност говорите. Не сте ми казвали, че в конструкцията на голямата пирамида е скрито някакво послание. Ставаше дума само за това, че първоначално е била покрита с гладко шлифован камък, който можел да изпраща радарно отражение надалеч в космоса, но не и че това отражение би могло да съдържа конкретен сигнал. Нейбингър поклати глава, правилно. Не става дума за отражението, а за наземния изглед на постройката, когато се наблюдава от космоса, но при известно приближение. Напълно е възможно да е имало нещо като таен знак, познат само на илианците. Средите на археолозите е известно отдавна, още преди да бъде открита долната галерия с руническите надписи, че общият комплекс от постройки, включващ сфинкса и другите две големи пирамиди, оформя ероглифен символ, съставен от главата на вясъчното чудовище и основите на двете пирамиди. Той начерта върху един празен лист от бележника си скица на двете пирамиди и сфинкса. Търкот изглежда бе далечко позаинтригуван от картата на Китай и плъзгаше пръст по северната и граница. Божичко, погледнете това нещо. Колко време им е отнело да я построят? Кели включи своя лаптоп и постави малък диск в устройството. Сега ще ти кажа всичко. Нося си енциклопедията. Великата китайска стена е дълга 2400 км. Това са приблизително 1500 мили. Получава названието си по времето на управлението на император Ши Хуан Чо, който пръв наредил да се свържат отделните стени, построени от предшествениците му. Ши бил първият император, обединител на Китай. Секцията, наподобяваща символа, е от ранните строежи, следователно е вдигната доста преди този период. От династията Цин, владела от 221 до 206 г, преди Христа. Това е първата имперска династия на Китай. Шихуанчоу е управлявал от 221 до 210 г. Преди Христа, Бъред, може би още по времето, когато Аспасия е воювал с бунтовниците, попита Търкот, напълно възможно, Кимна Нейбингър, но такова нещо не се строи за ден-два. Отнело е поне 100 години, промърмори озадачено Търкот. Не съвсем, поклати глава Кели. Според това, което пише тук, най-дългата част от стената е била построена само за 10 години. Няколко милиона селени са се трудили над издигането и, и труповете на измрелите в този процес са вградени в строежа. Тъй, че, ако се съди по тази информация, участъкът, за който говорим, вероятно е бил построен за доста по кратък срок. Спомнете си, че Китай винаги е разполагал с излишък от на работна ръка, като стана дума, заговори търкот, който продължаваше да разглежда картата, сега забелязах, че споменатият участък не следва най-удобната линия за защита. Вижте, тук има река, която би подсилила позицията, но стената извива в друга посока. Прави сте, крайната цел е била да се получи грамотно изображение на символ, който да се вижда от космоса. Но по какъв начин ирианските бунтовници са накарали китайците да го построят, по същия, по който са принудили и египтяните. Отвърна Нейбингър, почакай с въпросите, докато се появи Аспасия, посъветва го Кели Рейнолдс, има нещо, което не разбирам. От една страна твърдите, че този Аспасия бил против намесата в нашите работи. А от друга, всички тези гигантски строежи, изведнъж търкот се сети за генерал Гулик, дали не са въздействали на унези нещастници по начина, по който компютърът бе заклещил Гулик и хората от Меджик. Искам да кажа, дали не са ги взели под телепатичен контрол, той чукна с пръст по масата, ако е така, нищо чудно да има още един страж, в Китай. В Циън Лин, за кратко в палатката се възцари напрегнато мълчание, едно искам да знам, заговори на края за Дънкан, защо е било необходимо бунтовниците да се обръщат по такъв начин за помощ към някой, който идва от космоса, от известно време и аз си задавам този въпрос, Кимна Нейбингър. Защо и на кого са искали да изпратят сигнала ирианците? Трябва да има някакво логично обяснение. Не се предаваше търкот. Пирамидата е била построена, за да привлече нечия внимание. Символът от Великата китайска стена е носел в себе си конкретно послание към Онзи, чието внимание би привлекла пирамидата. Вероятно е търсена такава последователност. Така бих поступил и аз на тяхно място, с наличните за онова време средства и в случай, че вече не разполагам с други възможности за комуникация. Когато бях в специалните части, ни учеха, че при изгубена връзка с базата, трябва да прибягваме до всякакви подръчни средства, за да бъдем открити. Ей това сигурно казват сонзи символ от стената, елате и ни приберете. Точка. Мисля, че кривнахте от основния въпрос, размаха ръка Дънкан. А Спасия е разгромил бунтовниците и те са се пръснали по земята. Тъй, че, да се върнем там, откъдето започнахме. Ако посланието на е тяхна работа, на кого ще го прещат? Щом са престъпили закона, би трябвало да си седят мирно, а не да викат за помощ. А Куртагите, попита и бингър, значи, нищо чудно да не са били бунтовници, а предатели. И още нещо, на меси се разпалено търкут, дали е построили участъка от Великата китайска стена? Със същите, окачили рубинената сфера над болямата цетнакина. Според мен, да, рече Дънкан, в това има логика, логика, логика, повтори раздразнено Кели, okay, това е са само предположение, Ще ви призная нещо, произнесе малко смутено Нейбингър. Точно преди да прекъсне връзката си с мен, получих много странна информация от стража. Не казах на унези от КИСПП, защото не бях сигурен дали идва от него, или е било породено от превъзбуденото ми съзнание. И какво видя, попита Търкот. Нейбингър потърка слепо очията си с пръсти, струва ми се, че беше разрушаването на Атлантида от кораба майка. Страшна сцена беше, защо не изчакате, докато дойде Аспасия. Не се предаваше Кели, той ще хвърли светлина на всички наясноти. Защото да чакаме, означава да се откажем от инициативата. Тросна се Търкот, какво, попита Кели. Казах, че да чакаме, означава да се откажем от инициативата. Повтори бавно търкот, това е принцип в боя. Победата обикновено е на страната на инициативния. Стига вече, и ядоса се кели, не сме във война, не зная в какво сме, свираме не търкот, но ще ти кажа едно, всички го чакате този е Спасия, сякаше второто явление Христово. Е, аз пък бих желал да науча колкото се може повече за него и намеренията му, преди да се е размразил напълно или каквото там прави, и аз също, потвърди ли задънкан. Тя вдигна ръка, за да предвари гневния изблик на Кели. Хайде, стига сме се спречквали. Професоре, какво друг видяхте там? Нейбингър направи болезнена гримаса загиващи хора кораби, които отплават в морето в търсене на спасение от катастрофата той млъкна, внезапно спомнил си още нещо имаше и други кораби космически седем на брой не като скакалците по-големи. Отлетяха точно преди да се появи корабът майка. Накъде отлетяха, попита търкут, право нагоре. С тях са избягали бунтовниците, заключи Дънкан, Да, така е, навярно, съгласи се Нейбингар. Е значи все пак са се измъкнали, търкут чукна с пръст по картата на Китай. Баз държа, че са отишли там. И ако Аспасия и поддръжниците му се пробуждат, какво пречи това да правят и бунтовниците, той огледа присъстващите и добави, май единственият начин да узнаем истината е да отидем в Китай и разгледаме сами унези надписи в гробницата. И да потърсим стража, ако там има такъв мисля, че ако споменатият участък от стената наистина е дело на бунтовниците, трябва да го узнаем час по-скоро. Още преди появата на Аспасия, не е толкова лесно да се отиде там, отбеляза Дъмкън. От няколко години в Китай има размирици. Доколкото знам, Тайван полага сериозни усилия за дестабилизиране на режима в Пекин. На всичко отгоре китайските представители в оон изразиха протест срещу дейността на КАИСАПП. Мисия че властите в Китай просто не са били подготвени за ситуацията с пришълците и сега поемат единствения курс, към който са прибягвали всички китайски ръководители, когато външнополитическата обстановка не им е изнасила – затварят се в себе си. Това означава строк граничен контрол, информационно затъмнение и прекъсване на връзките с външния свят. От друга страна, едва ли можем да разчитаме на някаква сериозна подкрепа от страна на комитета? Търкот положи внимателно ръка на рамото й, сега ти си най-старшата тук. Не бива да забравяш, че освен за комитета, работиш и за правителството на САЩ. Тъй че, няма какво да чекаме подкрепата на К.И.С.П.П. Предлагам да действаме самостоятелно, е, и без това вече съм го решила, рече Дънкан. 13. Вторият страж компютър представляваше златиста пирамида, висока 6 метра. Намираше се на 400 метра под повърхността на Марс, в пещера, издълбана в твърда скала. Изходът на пещерата бе зазидан преди 5000 години и единствената връзка с онова, което ставаше горе, бяха разположените на повърхността датчици. През последните няколко часа вторият Страж бе задействал програма за проверка на всички системи, които бяха под негов контрол. Най-важният проблем беше енергетичният запас. Студеноядреният реактор подаваше едва 14% от първоначалната си мощност, което бе крайно недостатъчно и налагаше да бъдат приостановени голям брой важни програми. За щастие създателите бяха предвидили подобна възможност. Вторият страж пренасочи по голямата част от тези 14% към повърхността, където съществуваха альтернативни възможности за добиване на енергия. В центъра за управление на лабораторията за реактивни проучвания бе поставен голям червен цифров часовник, на който се изписваше времето до момента, когато Викинг щеше да приключи с маневрата за смяна на орбитата и да се озове над Сидонийския регион. Оставаха по-малко от 3 часа до този момент. Между временно, хората на Кинсет бяха направили онова, което първоначално смятаха за невъзможно да разгънат мачтата на наблюдател. С прикачение на далечния и край видеостереоскоп и да я ориентират към Марс, макар и не постоянно, а само в 12% от времето, тъй като станцията продължаваше да се върти около областта си. Все пак този процент постепенно нарастваше благодарение на усилията на инженерите да стабилизират полета на наблюдател и същевременно да синхронизират работата на видеостереоскопа с въртенето на модула. С известен късмет и още малко време инженерите се надяваха да постигнат пълноценно наблюдение с видеостереоскопичния прибор към повърхността на червената планета. Един от големите стенни екрани в предната част на залата показваше бавно местещо се изображение от видеостереоскопа, виждаше се лицето, наблюдавано под доста ъгъл, и разположената в основата му пирамида. Всеки път, когато поглеждаше към него, Лари Кинсей досещаше по гърба му да преминават студени тръпки. Мисълта, че там долу съществуваха следи от цивилизация, която още преди хилядолетия бе пътувала свободно между звездите, го караше да се чувства дребен и незначителен. Тък му сверяваше новопостъпилите данни от авиоинженерите, следящи за движението на наблюдател. Когато вниманието му неочаквано бе привлечено от вълнение и шум в предната част на залата. Още щом вдигна глава, той веднага разбра причината за суматохата. Грамадната пирамида в основата на сидонийските руини се разтваряше. Четирите и стени бавно се раздалечаваха като разцъфващо под лъчите на Слънцето цвете, а вътре се очертаваше черен правоъгълник. Кинсет познаваше добре размерите на пирамидата и остана дълбоко впечатлен от мащабите на конструкцията, която би била в състояние да осигури подобна маневра. Той се наклони напред, завладян от любопитство. След още пет минути стените заеха вертикално положение, ограждайки черния квадрат. Всички в залата бяха замрили с погледи, вперени в екрана, където събитието се предаваше наживо от милиони километри. Внезапно в горния край на всяка от стените на пирамидата се появи ослепителна светлина. Тя продължаваше да се засилва, обхващайки ръбовете на пирамидата, а страните й започнаха да се снижават към повърхността на планината. След още 15 минути и 4 завъртания на видеостереоскопа стените най сетне легнаха хоризонтално на земята. И яркото сияние, което отразяваха, почти заслепяваше наблюдателите. Какво? Погяволите, е това, попита някой в залата. Кинсейт се досещаше за отговора, колкото и невероятен да му се струваше, най-вече заради размерите на конструкцията, слънчеви колектори, произнесе той. Подобни колектори се използваха при всички космически сонди и орбитални станции и кинсект бе добре запознат с възможностите им за приложение. Той извади джобния си калкулатор и се зае че да пресмята. Исус е Христе, прошепна смутено, когато на екранчето глесна окончателният резултат. Колектор с подобни размери би осигурявал достатъчно енергия, за да бъде захранен град с големината на Нью Йорк, а кинсет подозираше, че енергоприемниците на пришелците притежаваха далеч по висок коефициент на полезно действие от техните. Интересно за какво ли е нужна толкова много енергия? Попите той, но никой в залата не го чу. Той погледна отново към екрана и забелеза мъничка светла точка в центъра на черния квадрат, точно под мястото, където се бяха събирали върховете на стените на пирамидата. Не можем ли да получаваме по-детайлно изображение? Не. поклати глава един от операторите. Интересуваме какво е онова вътре в пирамидата. Трябва да почакаме, докато се приближи, Викинг. Той ще ни даде поблизък план. Не им оставаше друго, освен да се заредят с търпение, Дъмкън държаше малка бележка, която току-що и бе донесъл куриер от водския комуникационен център на острова. Имаме разрешение за пътуване до Китай. Обяви тя. Сега вече можем лично да проверим какво има в онази гробница. От кого е разрешението? попита търкот? Не зная. От някакво национално управление? Са грифца Т. Никога не съм чувал за подобен гриф. Според инструкцията трябва да действаме максимално бързо и да избягваме всякакви осложнения от международен характер, Полесно е да се каже, отколкото да се направи, промърмори недоволно търгот. Останалите се бяха скупчили около малкия телевизор и следяха онова, което ставаше с марсианската пирамида. Дънкан все още бе съсредоточена върху предстоящото. И ясно е, че китайците няма да ни пуснат, тъй че няма смисъл да ги питаме. Значи, влизаме инкогнито, свършваме си работата и дим да ни няма, тя погледне към търкот, Майк, това изглежда е по твоята част. Тук пише, че ще бъдем прехвърлени в нашата база Осън в Южна Корея, където ще ни чака свръска от ЧРЛ. Човекът ще ни помогне да се доберем до гробницата и да се срещнем с Челу, да не губим време, изправи се решително търкот, чакайте, изпречи се на пътя им, Кели Рейнолдс, мисля, че не бива да се захващаме с тази работа Кели, понечи да заговори Нейбингър, но тя го спря с ръка, не разбирате ли, само ще създадем нови проблеми. И без това Аспасия скоро ще бъде тук. Защо не изчакаме, ако в онази гробница наистина има ирлиенски артефакти, те несъмнено му принадлежат. Ако пък са на бунтовниците, не е наша работа да се месим. Проблемът пак ще е негов, да де, така е било и по времето на Атлантида. Усмихна се мрачно Нейбингър, Питер е прав. Подкрепи го Търкут. Не можем да приемаме ролята на зрители. Това засяга и нас. Нима точно ти не разбираш. Обърна се към него, Кели. Ще стане, както тогава в Германия. Без никакви причини ще пострадат невинни хора. Лицето на Търкут се изупна. Въпреки това той се пресегна и взе ръцете и в своите. Не, Кели, този път ще бъде различно. Аз ще остана тук и ще чакам. Останете и вие. Помоли се тя, като местеше поглед по лицата им, не можем, поклати глава Лиза Дънкан, ти си имаш твоя работа, а ние, наша, ако си бях свършила както трябва работата, след като измъкнахме Джони от Дълси, сега нямаше да е мъртъв, произнесе тъжно Кели, но вместо това тръгнах с вас. Този път обаче не съм съгласна, и ние не те молим, рече и Дънкан, и без това става въпрос за секретна военна операция. Искам само да го запазиш в тайна. Не мога да го направя, поклати глава Кели, послушай, Кели, на се я досано Търкут, ако китайците разберат за нас, някой може да пострада. Някой от нас, това е единственият начин да ви спра, ината се Кели, ще кажа на всички, няма да ни спреш по никакъв начин. Рече Търкут, отиваме каквото и да стане, мътните ви взели, избухна Кели, защо? Защо трябва да се държим така, сякаш сме врагове. Та ние живеем на една и съща планета. Китайци и американци, руснаци и японци. Ами южноафриканците, защо трябваше да го крият от нас? Не виждате ли, че воюваме помежду си? Няма да бъдем готови за онова, което Аспасия очаква от нас, ако продължаваме в същия дух. Хора срещу хора. Не става въпрос за война, възрази спокойно търкот, а да узнаем каква е истината. Сами да я узнаем, той излезе от палатката и останалите го последваха. Само Кели стоеше в средата, заслушана в воя на вятъра. За по-малко от 10 минути Челу и групата изплашени студенти изминаха обратния път до вратите. Когато ги доближиха, установиха, че не само са затворени, но и затиснати с нещо отвън, защото колкото и да се мъчеха, не можеха да ги поместят и на сантиметър. Една бърза проверка на запасите установи, че разполагат с вода за няколко дни, стига, разбира се, да я ползват економично. Светлината вероятно бе най-големият им проблем. Седмината имаха общо 8 фенерчета. Чело изчисли, че ако ги палят едно по едно, осветлението ще стигне най-много за 60 часа. Чуйте ме добре, обърна се тя към смълчаната и явно оплашена група, не можем да излезем навън. Може би Лофе ще се върне да провери как сме, но честно казано, малко се съмнявам да го стори. Тъй, че, трябва сами да търсим изход, кой може да го е направил, попита Фунинг, едно от момичетата. Чело помисли малко и се спря на най-логичното обяснение – военните, но защо, защото някой им е наредил да го направят. Някой в Пекин се е сетил, че не е трябвало да ми разрешава да идвам тук и това е бил най-лесният начин да ме спрат. Тя запази за себе си обезпокоителната възможност информатора да е тъпнуло фа. Сега всички ще умрем, проплака фунинг. Все още сме живи, тросна и сечело, тъй че престани да хленчиш. Изпадала съм ми в далеч по страшни положения. Тя посочи с ръка главния тунел. Понататък започва два странични ръкава. Все някъде ще стигат. Ако се седи по историческите записки, дължината на тунелите в гробницата надхвърля няколко километра. Не може да не открием друг изход. Ами ако ни постигне онова, което се случи с Тай, попита оплашено Фунинг, ако се натъкнем на подобна клопка, ще бъдем предпазиви, опита се да я успокои, че Луг и вдигна бамбуковата пръчка, която използваше за бастон, завържете на края и кърпа. Ще я държим напред, тъй че кърпата да виси надолу. Така ще разберем, ако се надъкнем на друг подобен лъч, а ако има лоти и в двата странични тунела, е, тогава наистина сме в безизходно положение и ще бъдем обречени. Но не бива да се предаваме, докато не го разберем със сигурност. Хайде, ставайте, аз ще нося бастуна, предложи неочаквано ки. Благодаря ти, ким начело, да тръгваме, отвърна ки и поене вътре в тунела, с пръчката в едната ръка и фенерчето в другата. Останалите неохотно го последваха в колона. И погледнете това, рече Нейбингър и им подаде бележката, която бе получил от шофьора. Намираха се в чипа, който трябваше да ги откара на летището. Дънкън вече бе оговорила самолет и пилотът ги увери, че ще летят въпреки лошото време. Настроението в кабинета беше мрачно, Нейбингър седеше до шофьора, а Дънкън и Търкот се бяха настанили отзад. Какво има? Попита Търкот, това е преводът на китайския надпис върху камъка. Нейбингър зачете високо. Тук пише, Чингхо стигна това място, както му беше наредено. Той изпълни дълга си, според разпорежданията. Кое е Чинг Чингхо? Като се качим на самолета ще направя справка, обеща Нейбингър. Търкот почувства леко побутване. Обърна се и видя, че Дънкън е свела глава към него. Съжалявам за онова, което каза Кели. Прошетна му тя, за Германия Направи го, за да те засегне. Искаше да те спре, да се откажеш, значи знаеш за Германия, разбира се. Затова избрах точно теб, когато търсехме подходящ човек, когато да внедрим в зоната, защото участвах в една шибана, предварително обречена на провал операция, в която загинаха невинни хора. Хайде, не говори така, успокой го Дънкан, ти не си виновен. Нито убийствата са твое дело. Опитал си се да му попречиш, но бях там. Стига, майк. Време е да разбереш, че не носиш никаква вина. Избрах те, задето си отказал медала. По това разбрах, че имаш чувство за отговорност. Шофьорът спря недалеч от летището. Навън продължаваше да вали. Нейбингър вече излизаше. Дъмкъм положи ръка на рамото на търкот и помни, каза му тя, следващите събития доказаха, че съм избрала точно този, когато трябва. От три часа майор Куин не вдигаше глава от своя лаптоп, ровичкайки неуморно изразличните кодове и входящи номера, разрешаващи достъпа до системата за сателитна комуникация на Министерството на отбраната. Накрая откри онова, което търсеше, но информацията само внесе допълнителен смут, вместо да изясни нещата. Олейса, странната гостенка, поддържаше сателитна връзка с някаква наземна станция, разположена на къде да е, а в Антарктида. На всичко отгоре, според официалните документи тази станция не съществуваше и само на едно място се споменаваше, че вероятно принадлежи на някаква организация на име са Куин коин се облегна в креслото и се замисли. После се сети нещо, въведе нова команда и получи достъп до скритата камера, от която можеше да следи какво става в страничния хангър, даден за ползване на Олейса. Не беше особено изненадан, че екранът остана черен, а отдолу излезе съобщение, че камерата е била изключена. Така значи, кимна той, готов да приеме новото предизвикателство, все някъде ще открие нещо за тази СТР. Той се наведе над компютъра и понечи да напише нещо, но спря осенен от внезапно хрумване. Антарктида съществуваше връзка между континента и Меджик, и той вече се досещаше кой може да го освети по този въпрос. Единственият оцелял член на групата, Коин знаеше и къде ще го открие, в болницата на авиобазата Нелис, където Вернер фон Сейт, учен, някогашен нацист и член на ССС, преживяваше последните си подарени дни, благодарение на чудесата на съвременната медицина. 14. Дали Кели ще изпълни заканата си, попита Дъмкън. Тримата седяха в предната секция на Боинга, който им бяха отделили от ВВС за новата мисия. Въпреки бурята и излитането премина гладко и в момента летяха право към Южна Корея, явил базата осън, не. Няма, поклати глава Нейбингър, защо си толкова сигурен, никога не би ни изложила на опасност, а ти какво смяташ, обърна се дънкан към търкот, не зная. Ма и аз съм на мнението на Нейбингър, мога да се погрижа да бъде изолирана от външния свят, предложи дънкан да я приберат на топло, и ако го направиш, по какво ще се различаваме от Меджик? Прав си, съгласи се Дънкан, излишно е да се тревожа, нали, е, и аз бях обеспокоен, призна Търкот. Той реши да промени темата, кога точно Викинг ще се озове на Цидония, след 5 минути, Дънкан си погледна часовника, можем да се свържем с ретранслатора и да следим операцията пряко. Търкут и Нейбингария последваха отзад, където беше разположен комуникационният център, е там. Посочи им дънка на един от вградените в страничните табла компютри, пред който седеше млада жена, с униформа на Лейтенант от ВВС. Лейтенант Уилър, свържете низ с канала на НАСА, на който се приема информацията от Викинг. Слушам, Госпожо. Уилър набръче върсто няколко кода. Екранът първо се изчисти, след на отгоре се изписа предупреждение, че се намират в секретен сектор където неразрешеното копиране и разпространяване на информация се наказва като оглавно престъпление. Предупреждението изчезна, дясна гъглова скоба ЛРП, пред завършване на орбиталната маневра. Пет минути до нова позиция, това наше време ли е, или марсиенско, попита Търкот, пет минути наше време, обясни Уилър. от Марс до Земята сигналът пътува точно две минути и половина. Пет минути за нас са две минути и половина за викин. И още толкова до тук. Дясна ъглова скоба ЛРП, 3 минути до позицията. Проверка на видеосистемата. Дясна ъглова скоба Отча, всички станции и готовност за приемане на сигнал. Дясна ъглова скоба ЛРП, изпращам видеоизображение. Дясна ъглова скоба Викинг, сигналът достатъчно силен. Видеоизображението в норма. Чудех все, защо от нас е до сега не са искали да бъде огледан в Сидонийският регион, каза Търкот, след като не е никак трудно да се преориентира станцията, не е съвсем така, възрази Дънкън, на «Викинг», горивото е ограничено. В момента почти привършва, това е последната му маневра, от тук нататък ще остане до края на тази орбита. Дясна аглова скоба «Викинг», установена орбита, според предварително зададените координати. Последва кратка пауза, дясна ъглова скоба викин, всички системи работят нормално. Предавам видеоизображение, екранът се изчисти, и после неочаквано на него се показали лицето от Сидомийския регион, два пъти по-голямо, отколкото на снимките, които бе изпратил, наблюдател, божичко, не се сдържа търкот, как са могли да го помислят за естествено образование, погледнете ушите. Посочи Нейбингър, издължени са също като на каменните фигури от Великденския остров, е, поне вече знаем как изглеждат, промърмори дъмкан, а това там е крепостта, обясняваше Нейбингър, какво ли има в средата на слънчевите колектори. Попите ли за Дъмкън, не мога да видя добре, Призна търкот, дясна ъглова скоба Викинг, увеличи изображението, картината започна да се оголемява изведнъж, точно в центъра на слънчевите колектори, блесна ярка светлина. С началото им се стори, че светлината се носи право към тях, но после всички осъзнаха, че камерата дава по-близък план. Светлината постепенно изпълни екрана и не след дълго се виждаха само статични трептения. Дясна ъглова скобала ПР. Връзката е прекъсната. Дясна ъглова скобала ПР. Връзката е прекъсната. Дясна ъглова скобала ПР. Опит за възстановяване на връзката. Дясна аглува с кобала ПР, връзката е прекъсната. Дясна аглува с кобала ПР, опит за възстановяване на връзката. Дясна аглува с кобала ПР, опит за възстановяване на връзката. Дясна аглува с кобала ПР, невъзможност за възстановяване на връзката. Контактът с викинг е изгубен, изгубихме го, повтори Търкот, на открито ли го предаваха, обърна се дънкан към, -към Уилър. Не, госпожо, медиите го получават с петминутно закъснение. Е, какво стана според вас, попите търкот, но никой не бързаше с отговора. Върнаха се обратно в предния сектор и само Нейбингър се задържа при един от свободните компютри. Когато дойде след няколко минути, разполагаше със свежа информация, Чингхо е китайски генерал. През 656 г. преди Христа императорът го назначил да предвожда експедиция към Средния изток. Експедицията достигнала Арабско море и Персийския залив, но по необясними причини била прекратена и Китай изгубил интерес към подобни проучвания за дълго време. Арабско море, част от Индийския океан между Арабския полуостров и Индия, Бъерет, значи Чингхо е откръл рубинената сфера в голямата цепнатина, а сетне се е прибрал обратно, заключи Търкот, нещо такова. Питам се, с каква цел, заговори Дънкън. Това е било няколко хиляди години след разгрома на ирлианските бунтовници. Какво е станало през 656 г., за да се решат китайците на подобна експедиция? Вероятно ще узнаем отговора в гробницата, успокоият е Търкот, и той ще е още поинтересен след това, което току-що се случи с «Викинг». Специалистите от лабораторията за реактивни проучвания също бяха концентрирали всичките си усилия, за да узнаят нещо повече за съдбата на «Викинг». Лари Кинсек бе от онези, които вече знаеха отговора «Викинг», не съществуваше по какъв начин и защо бяха въпроси с второстепенно значение, на които те първа щяха да се търсят отговори. По важното сега бе как да поступят с записа от инцидента, който все още не беше станал публично достояние, а телевизионните компании очакваха с нетърпение първите снимки от Сидонийския регион. Бяха спечели малка отсрочка с обяснението, че трябвало да изчакат още една обиколка на автоматичната станция около планетата, преди да получат видеоматериалите, но това бе временно решение. Кинсет изчака духовете в залата да се успокоят, Сет стана и се приближи към развълнованите си колеги, господа, Викинг 2, вече не съществува, обяви той на висок глас, няма никакво значение дали е бил унищожен или е получил сериозна повреда. И в двата случая за нас той е недостижим, тъй като не разполагаме с телеметрични данни. Лошата новина е, че няколко от проследяващите уреди на Земята и в орбита, включително и от борда на наблюдател, са регистрирали ярко светлинно изригване в центъра на черния квадрат, затворен между слънчевите колектори и на Сидония, точно когато отгоре е преминавал Викинг. Какво според вас е било това? Попита един от присъстващите. Не зная. Свираме на Кинсейт. Само мога да предполагам, че е някакъв вид лъчение с голяма разрушителна сила. Ключовият въпрос е дали се отнася за случайно, или за преднамерено действие. Какво, подскочиха околните, ами да, може да е електромагнитен импулс от колекторите, потъжно стечение на обстоятелствата съвпаднал с преминаването на викин, или, или, обади се един нов, непознат глас, който накара кинсет да се обърне. Мъжът зад него имаше побелела коса, а лицето му бе скрито зад големи тъмни очила, въпреки че помещението нямаше дори прозорци, а осветлението не бе никак ярко. Беше облечен с черни панталони и риза, без въдовръзка, а съдейки под цвета на пропуска, който бе прикачил на джобчето си, можеше да влиза безпрепятствено навсякъде, или да не е съвпадение, продължи кинсет, като подбираше думите си внимателно, а напълно целенасочена след думите му в стаята отново се възцари и суматоха, чакайте малко, вдигна ръце Кинсет, хайде да не прибързваме за изводите. Наистина, напълно възможно е да става въпрос за съвпадение. Но и да не е, и да не е, повтори той, не бива да забравяме, че съобщението, което получихме, беше от компютър, а не от Аспасия. И в него се казваше, че Аспасия ще се пробуди, не че се е пробудил. Така, сега. Каква е ролята на един страш компютър? И ясно, да охранява. Вероятно разполага с някакъв вид защитна система, която се е задействала автоматично при появата на викинг, точно отгоре. В този смисъл, побих нарекал случилото се преднамерен или враждебен акт и ще защитавам точно тази позиция пред президента. За това предлагам за предмедиите да запазим легендата, че вероятно има повреда в някоя от системите, което в известна степен е самата истина. Ще кажем също, че причината за това е преместването на Викинг на нова орбита. Разяснете им, освен това, добави непознатият, че повредата е много тежка и няма почти никаква надежда да бъде възстановена връзката с Викинг. Той се наведе доверително към Кинсейт. Всъщност, има ли нещо, което можете да направите? Все още разполагаме с марсиански наблюдател, напомни му неохотно Кинсейт. Аз пък мислех, че нямате контрол над наблюдател, работим по въпроса, увери го Кинсейд. просто разчитахме, че Викин ще ни даде по-добро изображение. Още колко време е нужно на наблюдател, за да установи стабилна орбита, поне няколко дни, призна кинсейт. Поедъх да добави нещо, но непознатият се завъртя рязко и напусна с решителна крачка зелата. Това е всичко, господа, обяви Кинсейт. Докато другите се изнизваха през вратата, той се отпусна уморено в едно кресло. Имаше чувството, че непознатият ще го чака отвън, за да получи допълнителна информация, а в момента не му беше до поверителни разговори. Стана му неприятно, че е принуден да мами хора, с които бе работил от дълги години. Ето защо продължи да си седи, завладян от мрачни и песимистични размишления. 15 Напредваха бавно, но Чело не можеше да виники, задето действа толкова предпазиво. Никой от тях не беше забравил гледката на разсеченото на две, окървавено тяло на нещастния тай. Бяха избрали левия ръкав, защото според Чело десният се спускаше надолу към недрата на планината. Чело би поела натам, ако търсеше гробовете на императора и императрицата, но сега трябваше да намерят другия изход, ако имаше такъв. Около 400 метра тунелът бе съвсем хоризонтален, после започна да се издига постепенно и да извива надясно. Челу имаше усещането, че следват външния контур на планината гробница, но по важното беше, че се изкачват. Не се натъкнаха на повече убийствени протоберанси, нито на говорещи холографски изображения на пришелци. Изведнъж ги спря и челу сепнато се откъсна от мислите си. Какво има? Трябва да си почина малко, оплака се той. Имаше изплъшен вид, а като огледа лицата на другите, откри, че страхът бе оставил и там своя отпечатък. Добре, обяви тя, аз ще водя. Думата, арктичен, произхожда от гръцкото арктус, което означава мечка, но става въпрос за северното съзвездие голямата мечка. Старецът млъгна, за да си поеме дъх от кислородната маска, която притискаше с братканата си ръка към лицето. Майор Куин наблюдаваше безстрастно човека срещу себе си, за когото знаеше всичко или почти всичко от секретните документи в Куба и от съвместната им работа в «Меджик». Фонсейк беше роден в югозападна Германия през 1918 и израснал бе в смутните години след Първата световна война, след което бе следвал физика в Мюнхенския университет. Малко след началото на Втората световна война бе приел да работи в елитно-изследователско звено на СССР. Където разработвали всякакви високоефективни методи за изтребване на хора. Куин знаеше, че Фонсект е работил в ракетната база в ПНМ до момента, когато го изпратили на тайна операция в Египет. Стелта била откриването на аерианското атомно устройство, заровено под голямата пирамида. За нещастие на Фонсект, но за късмет на съюзниците, той е попаднал в плен на случайен британски патрул. След това ученият и неговата странна метална котия били прехвърлени в Штатите, където вече била стартирана секретна програма за използване опита на нацистки учени, под названието «Операция – Кламер». Операцията естествено била в противоречие с американските закони, но това ни най-малко не обезпокоило създателите и, именно по този начин в страната, за период от няколко години, били прехвърлени известни нацистки ракетни инженери, както и експерти по биологическа и химическа война, включително такива, които работили в концентрационни лагери, използвайки хора като опитни зайчета, и били издирвани от военния трибунал за престъпления срещу човечеството. Фон Сеет, един от първите немци, попаднали в полезрението на американските тайни служби, бе участвал в манхатънския проект, а по-късно, след създаването на първата американска атомна бомба, бе станал член на «Меджик». Куин знаеше, че Фон Сайд трябва да е във Вашингтон, където течеше процесът срещу оцелелите членове на Меджик, но през последните седмици здравето му се беше влошило катастрофално и се наложи да бъде настанен за лечение в болницата на авиобазата Нелис. В полза на стареца говореше и фактът, че тък му той бе помогнал на Лиза Дънкън в разследването срещу генерал Гулик и доверените му хора. Причината, на Карла Куин да дойде в болницата, бе фактът, че част от скакалците са били открити в една ледена кухина дълбоко под повърхността на Антарктида и че Фон Сеект е бил член на експедицията до това място. След първия въпрос обаче Фон Сеект се почувства задължен да обясни происхода на названието и се наложи да изчака търпеливо, докато старецът поднесе пополезна информация. Фон Сеект отмести в страни кислородната маска. Така както казах, районът около Северния полюс носи названието «Арктически». Когато се добави представката «Ант», което отговаря на «противоположен», се получава името Антарктика, в смисъл на «противоположно на Арктика», или буквално «противоположно на мечката», фон Саек затвори очи и се замисли доста време и усилия положи в изучаването на този въпрос. Та нали отивахме там, за да търсим скакалците. Изолирана безлюдна Земя, далеч от човешката цивилизация. Изгубихме 8 години, докато открием точното място, макар да разполагахме с предварителна информация от аилиянските надписи. През това време построихме 8 бази и още една, девета, дълбоко законспирирана под кодовото название – Скорпион, която бе разположена върху самото находище. През 1956, след близо 4 месеца борба с дебелата ледена покривка, най-сетна инженерната група успя да достигне до кухината, заровена на 3 километра дълбочина. Вътре се натъкнаха на останалите седем скакалци, Фон Сейд се намести немощно в леглото, след като изтеглихме скакалците, Меджик, нареди да затворят базата и цялата операция, без засекретена на най-високо ниво. Мисля, че друга операция в Антарктида не е имало. им поклати глава, някой се спотайва там и сега. Единственият ключ, до който успях да се добера, е думата СТАРС 2, а СТАРС подскучи фонсейк и добави нещо на немски. Какво значи това, докато работех в Меджик, неведнъж съм чувал различни по слухове за някаква друга организация. Тя също се казваше С Какво се е занимавала, не зная. В Меджик бяхме наясно, че някой ни държи под постоянно наблюдение. Ако е така, защо СТАР не се е намесила, когато стражът е взел под контрол генерал Гулик, не мога да отговоря по една причина. Не зная със сигурност дали СТАР действително съществува. Коин се надигна развълнувано и нищо не им пречи да използват базата, Скорпион, така ли, така изглежда. Съгласи се ученият, хубаво местен се за някой, който иска да е далеч от любопитните погледи. По-добро дори от зона 51, кой би могъл да знае нещо повече за СТАР? Фонсек повдигна хилавите си рамене, нямам понятие. Нали ти казах, макар да поддържахме пряк контакт с няколко разузнавателни агенции, не знаехме нищо за СТАР. Само слухове, той се закашли и пое и кислород от маската. Интересното беше, че тази организация нито веднъж не влезе в каквото и да било противоречие с Меджик. Чара, у или някой от останалите. Което инак си беше нормално явление. Тогава какво може да е предназначението й? Попита Коин. Може би да чака нещо. Какво, например? Точка. Фонсейт вдигна треперещата си ръка и посочи телевизора. На екраната му показваха картина от марсианската повърхност Ей онова там. Инак, защо ще се размърдат чак сега? Изпратиха човек да отговаря за един от скакалците. Съобщи Коин, значи са те, и излиза на сцената, заключи Фонсект, но кои може да са тези хора? Чъръл, Анаса, защо смяташ, че са американци? Защото базата Скорпион е построена от Меджик, а тя е американска организация. Фонсект избухна в сподавен смях. Ах, не се изразих правилно, млади човече. Защо смяташ, че онези, които обитават Скорпион, са човеци? 16. Келирейна почувства как една капчица подсестича по гърба и, Вече 5 минути стърчеше върху напечената писта на авиобазата Нелис и спореше с младия лейтенант, който не желаяше да я допусне на борда на хеликоптера, отидащ на редовен полет до зона 51. Току-що бе долетяла тук право от Великденските острови, завладяна от желание да получи нова информация за «Меджик», седничката цел да спре приятелите си, преди да са потеглили на самоубийствената мисия. И двамата млъкнаха и се обърнаха, когато наблизо спряла лъскава лимузина и отвътре се показа униформен с златисти дъбови листа на петлиците, а «Майор Куин» извика радостно Кели, «Госпожица Рейнуц, това вашият вертолет ли е, моят, мога ли да се кача?» Лейтенантът понечи да възрази нещо, но майор Коин и даде знак да го последва и той предпочете да замълчи. Рейнулд знаеше, че Коин се старае всячески да запази симпатиите на журналистите. Всички останали членове на «Меджик» бяха или мъртви, или в затвора. Коин пристъпваше по изотнато въже и всеки момент някой можеше да поиска и неговата глава. Току-що разговарях с професор Фон Сейт, съобщи, докато се качваха. Как е той, попита с нескрите неприязан Рейнутс, която знаеше от баща си за ужасите, на които са били подлагани затворниците в ПНМД, мястото, където Фон Сейк бе започнал кариерата си, не много добре. Докторите му дават най-много седмица. Кели изсунтя, така беше и преди седмица. Корав излезе дъртият му Копелдак, тя се огледа към отдалечеващата се писта. И защо го посетихте? Коин помълча малко, преди да отговори. Става нещо странно. Той и преразказа на кратко случая е с Валеса и информацията, която бе получил от немския учен. Наистина ли смятате, че базата, Скорпион, може да се използва в момента от тази организация, ТАР, това е единственото логично обяснение и никой да не знае за това. Коин Кимна, никой. Подобно нещо едва ли може да се следи от орбита, особено когато е подгледа. А и нямам сведения на близо да преминават с пътници. Суровите атмосферни условия на континента също са солидна завеса за нежеланите посетители. Никога не съм чувала за правителствена организация, която да успее да запази толкова дълго болото на секретността, Промърмори задачено Кели. ще взема да се поразрувя из това. Хеликоптерът вече се приземяваше пред главния хангар на зона 51. Добре, ще ви покажа всичко, което успях да науча. Кимна Коин, докато слизаха. Спуснаха се с асансьора в куба и коиния покани в дъното на зелата, където се намираше неговият кабинет. След изваждането на скакалците, заговори той, базата, Скорпион, останала безлюдна за период от няколко години. Но през 1959 някой, без знанието на «Меджик», проникнал вътре и се настанил в кухината под леда. Всички помещения били преместени долу и в момента на повърхността няма нито една постройка. Самолетите, които летят до там, биват насочвани от предавател с постоянно менеща се частота, и чие дело е всичко това, узнах, че консервирането на «Скорпион» през 1959 е станало нареждане на президента Айзенхауер. Открих копия от заповедта и съдържанието ѝ е доста необичайно. Там, например, се казва, че нито един от наследниците му на президентския стол не трябва да научава както за базата – така и за организацията, която я експлоатира. Името на тази организация е САТАР, божичко, възкликна Кели, как са могли да го запазят в тайна през всичките тези години. Годишният бюджет на САТАР е определен на 67 милиарда долара, заделени от Секретния фонд на правителството, продължи невъзмутимо коин. Средствата били депозирани в една и съща швейцарска банка, без никакви посредници или условия. Нищо чудно, че никой във Вашингтон не е знаел за съществуването им. Не, това е невъзможно, напълно възможно. Ким на Куин, доколкото може да определя, СТАР не се е занимавала почти с нищо и так му за това не е привлекла ничия внимание. Но най-интересното, което успях да открия, и което не е свързано с бюджет и финансови средства, е, че няма никакви писмени сведения за чиновете на организацията. А би трябвало да има, колкото и да е по-тайне тази СТАР, все пак там работят хора. Диавол да го вземе, дори че РУ, притежава списък на наемните си убийци. Какво? Понечи да каже Кели, но Коин изведнъж се наведе над клавиатурата и започна бързо да въвежда някакви кодове. Гледай колко интересно! Току-що засеков видеосигнал до Агенцията за национална сигурност с краен получател СТАР. Откъде? Попита Кели. Той посочи екрана на стената. От Аврора на стения екран вече се виждаше електронната карта на Китай. Една малка синя точка блещукаше по протежение на западната граница, носейки се с шеметна скорост право към океана и международното въздушно пространство. Кели знаеше, че Аврора е свръхмодерен и строго секретен шпионски самолет на американските ВВС, наследник на прочутия някога СР. Да, да, Аврора, изпраща информация право към базата, Скорпион. В Антарктида, добави Коин, поръчах едно копие и за нас. Може би ще узнаем нещо интересно, дълбакопъкледената да шапка на Антарктида, в едно удобно кресло на командния център на СТАР, седеше жената, която бе управлявала през последните 22 години организацията. Тя плъзгаше поглед по редицата от екрани на таблото пред нея. Всеки път. Когато и трябваше поверително сведение или безпрекословно подчинение от когото и да било във Вашингтон, тя прибягваше до кода съд, осигуряващи всичко, което й е нужно, без излишни въпроси. А единственото, което другите знаеха за нея, бе името й, Лексина. Беше избрана от предшественичката си заради вродената й интелигентност, лоялност и не на последно място, заради волята да се подложи на доброволно изгнание без право на връщане в базата Скорпион. Боец по природа, подобно на всички войници, Лексина жадуваше за мир, Ала се готвеше непрестанно за война и не би пожалила дори живота си, ако се наложеше, докладвайте местонахождението на доктор Дънкан, нареди Лексина, лети на над Океана, отговори Елек, който изпълняваше длъжността началник штаб. щаб. В СТР не беше разрешено да се използват други имена, освен кодовите, след час и половина ще кацне в Корея, кой трябва да ги чака там. СТАР поддържаше не повече от 20 действащи агенти по целия свят. В добавка към петимата членове на базата, Скорпион, това правеше удивително малобройна организация още един фактор, който улесняваше свръхсекретното и съществуване. Зандра вече е на летището. Тя ще ги инструктира. Работи под прикритие на агент от ЧРЛ. Търгот я познава от операцията при голямата цепнатина, това също ще помогне. В съта е бе стандартна тактика да се използват за прикритие различни шпионски организации. Лексина знаеше, че рано или късно това може да създаде проблеми, но в момента имаше поважна грижа. За подобен случай бяха разработили и резервен план, данните от разузнаването. Нищо не е идвало от Китай. Заговори Елек, но тя го прекъсна. Зная, че не е идвало нищо. Нали за това разреших на дънкън и хората и да идат там. Интересуваме каква е обстановката. Точка. изпратихме Аврора, да събере допълнителна информация и да заснеме района, докладва Елек, докато пръстите му пробягваха по клавиатурата. На екрана се появи електронна карта на Китай, Аврора, свръхсекретният разузнавателен самолет на американските ВВС, летеше на 12 000 метра на територията на Китай с скорост 5 м. Когато наближи района на зададената цел, той снижи скоростта до 3000 км в час, което бе достатъчно, за да бъде разгъната разузнавателната сонда. Настанен в креслото зад пилота, офицерът от разузнаването извърши последна проверка на всички системи и след това ги включи на запис, чудя се какво ли има там, долу, промърмори пилотът, който за момента нямаше почти никаква работа, пари да ми дават, не бих отишъл в Китай в тези смутни времена. Офицерът от разузнаването забеляза една червена лампичка да мига на страничното табло. Изстреляли са ракети, съобщи той на пилота. Получихме, каквото си търсехме. Прибирам сондата. Да изчезваме от тук, разбрано. Пилотът включи допълнителната тяга и двамата усетиха, как телата им се притискат към меките облегалки. Само за 15 секунди самолетът удвои скоростта си, оставяйки далеч назад китайските противовъздушни ракети, за изненада на техните оператори, които сигурно се блещаха в упразнените си екрани, прехвърлям записа, обяви офицерът от разузнаването, когато не след дълго се озоваха на Тихия океан. Записът първо преминаваше през специално кодиращо устройство, а едва след това се излъчваше към комуникационния спътник който на свой ред щеше да го ретранслира към Южна Корея. Крайен получател трябваше да е зандра Андреи, разбира се, шефовете и в базата – Скорпион, но точно в този случай информацията щеше да пристигне и в Куба при Майор Коин. Разполагаме с копия от записа – Обяви доволно Коин, имаше ли друг адресът, освен Антарктида, попита Кели Рейнолдс. да – една ретранслация към базата ОСАН в Южна Корея. На пръв поглед прилича на оболемена карта на Западен Китай. Търков и Нейбингър трябваше да пристигнат Фосън за инструктаж. Произнесе замислено му не разбирам. Кой всъщност ръководи тяхната операция? Мислех, че е Чаръл. Щом ти не знаеш, аз откъде да знам, попита Кели, но това може да означава, че свръзката им Фосън не е от чаръл, а от -а -а Възможно, възможно, съгласи се Коин, който и да е, разполага с най-актуална информация за обекта на проучване. Каква е политическата обстановка в Китай? Попита Кели, чувстваше се потисната в тези дълбоки подземия. От CNN най-добре ще ни отговорят, Охили Секуин и извика на един от екраните новинарската емисия. Репортерът стоеше на някаква улица в Хонконг, отзад се виждаха забързани минувачи. Макар вече официално част от Китай, доскорошната британска колония все още се редваше на особен статут и журналистите използваха това обстоятелство, за да душат за пресни новини от материка. Гласът на репортера се открои от уличната глъчка, според непотвърдени сведения части на 26-та армия са заели позиции около столицата Пекин. Все още не знаем дали тези съобщения отговарят на истината, нито дали правителството възнамерява да ги използва за сплашване на населението. До момента отстановката в столицата изглежда спокойна, но има слухове за сражения из провинцията, особено в западните райони, където различни етнически и религиозни групи от доста време търсят начин да се освободят от опеката на Китай. Говори се също така, че бунтовниците били подпомагани от диверсионни групи, прехвърлени през Тайванската граница. Нашият екип получи официално предупреждение, че трябва да напусне страната до 24 часа, в противен случай ни заплашва арест. Очевидно Китай се готви да затвори границите си с външния свят, а Революционният комитет отново е завладян от ксенофобия. За сега това е всичко от Куин. Намали звука и се обърна към Кели. Нещо ново от отчера, Луилианна С., попита го тя, потвърждават за движението на войските. 26-та армия наистина се е разположила близо до столицата, а тайванците наистина прехвърлят специални части, подготвени за диверсионна и партизанска война, за да подпомагат бунтовниците. Положението без преувеличение е много сериозно. Скоро правителството ще затвори границите, а нашите хора ще останат вътре. Как мислиш, толкова ли е важно онова място в Китай? Не зная. поклати глава Кели, Търкут и Нейбингър бяха много запалени, но според мен неизвестният от Антарктида дърпа конците. Чудех се само кой може да е и какви са му мотивите. Кой? И ясно. Сатаара. Ясно е също и, че разполагат с неограничена власт. Добре ще е, ако държим връзка с района. Нищо чудно да им дотръпва нашата помощ, разчитай на мен, какво става с жената от СТАР, която поиска от теб скакалец и пилот, изглежда чака нещо, чака какво, знам точно колкото и ти. Дежурният офицер към първи дивизион за специални операции, ПДСЛ, който бе разположен в покрайнините на Окинава, вдигна глава, когато монтираният въгъла на стаята сателитен приемник внезапно подаде мелодичен сигнал за получаване на съобщение. Той остави книгата, надвеси се над машината и изчака търпеливо, докато разпечатката се източи през процепа. Сетне плъзна поглед по съдържанието и изведнъж очите му се разшириха, строго секретно, ГРАИФСАТА. ДО КОМ ДИ С СА объща. ОТ НАЦИОНАЛНОТО КОМАНДВАНЕ ЧРЕЗ черел. Относно ТРЕВОГА ТАНГО СИЕРА код САТА. Заявка ЕДИН МАСА. Направление АВИОБАЗА Осане. Време за изпълнение. Незабавно. Краен контакт, кодово название Зандра, Чаръл, Край, строго секретно, гра и ФСТ, дежурният офицер в грабчи телефона и набра номера на командира, това е Цянлин, Лин. Нейбин Гърчукна с пръст върху сателитната снимка, на която се виждаше голяма планина. На таблото до нея бе поставено и термално изображение на района. Останалите кимнаха мълчаливо, бяха катнали в 8 преди по малко 10 минути и майорът, който ги очакваше на пистата, незабавно ги ескортира до този празен хангар, пред вратите на който имаше отвоен патрул, доста голям район, подмет на търкот, който разглеждаше картата с присвити очи, как ще открием Джалу? Всички се обърнаха при шума от отваряща се врата, виж ти, кой идва насам, промърморил задачено търкот, загледан в стройната, мургава жена. Капитан Търкот, доктор Дънкан, вече се познаваме, произнесе жената, професор Нейбингър, името ми е Зандра. Нейбингър, дигна отчудено вежди, гъркиня ли сте, това е само кодово название, тя махна с ръка към монитора, вярвам, уверихте се, че разполагаме с цялата информация за Цянлин, включително и с електронни карти на района. Какъв е планът? попита Търкот, извитата от тук. Аз ще бъда вашият командир на ПЛБ. Гъркиня или не? Ще трябва да говорите на английски. Завъртя недоволно глава Дънкан. Какво е това командир на ПЛБ? ПЛБ е съкръщение за предна оперативна база. Обясни Търкут. В специалните части това е щабът за оперативен контрол на дислоцираните войскови подразделения. Той посочи двамата си приятели. Това сме ние, нали? Зандра поклати глава. О, не, капитане. Ще ви придружава отряд за специално предназначение от любимите ви барети, отряд за специално предназначение, попите Дънкан, да, който включва 6 човека, всеки специалист в своята област, оръжия, подривна дейност, спешна медицинска помощ и свръска, по един човек, плюс командир и експерт по разузнаване, и аз ще дойда, тупна се по гърдите Нейбингър. Зандра отново поклати глава. Капитан Търкот ще може да предава директно всичко, което открие в Циан Лин, а също и да установи двустранна връзка за разговор с професор Челу. Вие сте твърде ценен, за да или идвам, или няма да чуете и думичка за помощ от мен. Зандра го погледна очудено, заради гробницата е, нали? Не можете да пропуснете тази възможност. Е, добре, разбирам ви, можете да отидете, аз пък ще остана тук с вас, рече Дънкан и застана до Зандра. Къде са хората, попите нетърпеливо търкот, чакат ви в съседната стая. От няколко часа обсъждат плана. Не знаят действителната цел, само къде отиват и че трябва да ви върнат обратно живи и невредими. Как ще стигнем до там, попите търкот. Поискахме от Окинава да ни заделят един маса. Мисля, че скоро ще бъде тук. Това е най-бързият и най-безопасният начин. Търкот потопа не Ейбингър по рамото, някога да си скачал с парашут и е спри за малко, подскочил плашено ученият с парашут. За първи път в очите на Зандра блесна весела Искрица. Ако искате да видите гробницата, ще трябва да скачате. Не се безпокойте, при височина от 150 метра все едно, че слизаш направо от рампата на самолета. Парашотът е с автоматично отваляне, значи нямаме много време, заяви Търкот предполагам че извитаме още тази вечер, разбира се. Хората от отряда вече са разработили подробен план за действие. Те ще ви инструктират накратко. Отивате, срещате се с пчело, ако я откриете, и се прибирате незабавно. Намерите ли аирлиенски артефакти, вземате ги. Имаме сведения, че професорката е била затворена заедно с нейните студенти вътре в подземната галерия. Пред гробницата има войници. Тъй, че, както се казва, ще ударите с един кошун два заека. Спрете, нареди Челу, макар че студентите следяха всяко нейно движение и вече бяха замръзнали неподвижно. Загасете светлината. Обърна се тя към ки. Изведнъж ги обгърна мрак. Челу премигна и напръгна очи. Ето там, посочи тя. В дъното на тунела се виждаше съвсем слабо сияние. Да вървим! Ки отново включи фенерчето, чело протегне напред бамбуковата пръчка и процесията тръгна. Когато приближиха още малко, вече можеха да видят, че светлината и дълта на клъч, който пресичаше тунела косо от левия горен край към десния долен. Чело първо го доближи предпазливо и изведнъж въздъхна спокойно. Лъчът сияеше с неподправена слънчева топлина, прониквайки през един малък отвор в тавана. Тя надникна през отвора, колкото да се увери, че е дълъг и прекалено тесен, за да определи на какво разстояние е повърхността. Все пак я завладя надежда, че понататък може да има и по-широки отвори, през някои, от които да изпълзят. Съвсем като в голямата египетска пирамида, произнесе замислено тя, и там са прокарани множество тесни канали, от които се виждат строго определени небесни съзвездия. Тя посочи с пръст долния отвор, императорската гробница вероятно е в тази посока, щом прилича на пирамидата, там има ли втора врата, от която да се излезе, Попитаки, най-прагматичният от всички, не, призна, Лу, има само един вход и той е бил разрушен, за да не могат да влизат кръдците. Тя се отпусна на пръстения пот, да починем преди тръгване, защо просто не попитаме тази олейса, предложи Кели Рейнуц, не мисля, че ще пожелая да разговаря с нас. Отварна Куин, но може би си заслужава да опитаме. Двамата излязоха от Куба и взеха асансьора за първи хангар. Масивните врати се плъзнаха в страни и те се озоваха в грамотно помещение, изсечено във вътрешността на скалистата планина, на площ от километр и 200 метра. Три от стените, подът и таванът също бяха от скала, докато четвъртата представляваше сложна система от замаскирани плъзгащи се врати, от които се излизаше на летичната площадка. Куин и Кели заобиколиха единствения скакалец, който се помещаваше в хангара, спряха при една странична врата и няколко минути тропаха по нея безрезултатно, дявол да го вземе, изруга ядно Куин, хайде да надникнем в кораба майка, предложи Кели, върнаха се в предната част на хангара и се качиха на мини владчето, с което се стигаше до втори хангар. Малко по-късно влачето напусна тунела между хангарите и пое кръстената на помещението където от години се намираше корабът Майка. Макар само преди няколко седмици Майк търкот да бе взривил покрива на хангара с помощта на поставените там заряди, за да попречи на генерал Болик да стартира двигателите на кораба, сега значителна част от галерията бе грижливо почистена от инженерните специалисти, достатъчно, за да се види, че корабът Майка изобщо не бе пострадал при слотването. Кели погледна нагоре. През отвора на тавана се виждаше синьо небе, а розовите лъчи на утринното слънце трепкаха по черната броня на гигантския кораб. Макар, че не го виждаше за първи път, Кели се почувства зашеметена от колосалните му размери, дълъг почти километр и половина, са форма на пура, положен в черна метална люка от същата сплав, от която бе и бронята му. Близо до носа бе издигнато с Келе са стълба, по която можеше да се проникне във вътрешността му. Учените и специалистите от Каиса все още се колебаеха дали да продължават с изследванията на мощния му двигател или да изчакат по развой на събитията. Докато разглеждаше черното издълженото ловище, Кели изведнъж без походена от мисълта, че може би тъкмо корабът майка е причината Аспасия да се върне отново на Земята. 17 източният тихоокеански хребет се простира под океана от морето на Амунцент край бреговете на Антарктида, до Калифорнийския залив. Между тези две точки единственото място, където хребетът излиза над повърхността на океана са Велибденските острови. Районът на Хребета Северно от рапа е такмо мястото, където на няколко пъти, изтребителите в управлявани от първия страш компютър, бяха засичани да изчезват под водата. Вече четири дни дози на специални съдове от американския флот претърсваха усилено този район. Персоналът на корабите поддържаше пълно радиомълчание, а за операцията знаеха само неколци на недоверени генерали от Пентагона. Появата предния ден на трите разузнавателни машини бе станала на неколко стотин километра по насевер, но въпреки това флотските специалисти смятаха, че се намират над правилното място и че най-вероятно, в флотата, са се движили известно време под вода. Работата беше обемна, трудоемка и се състоеше от систематично оглеждане и сканиране на океанското дъно. За целта се използваха няколко специално оборудвани подводници, както автоматизирани, така и управляеми. Всяка от подводниците бе екипирана с ехолот и лазерен скенер. Последният бе най-модерното съоръжение, с което разполагаха военните тъй като притежаваше голяма проникваща способност, висока точност на изображението и на практика осигуряваше великолепна рисунка на наблюдавания участък. Разделителната му способност бе толкова голяма, че с него можеха да се забележат дори покнатини по корпуса на потънал кораб. Точно преди залез Слънце предната вечер един от лазерните скенери бе засекал неголяма аномалия върху склона на източния тихоокеански хребет, на дълбочина от 5000 метра. Картината, предоставена от апарата, наподобяваше цилиндрична тръба, която стърчеше на височина около 6 метра от един оголен участък в склона и завършваше с нещо като правоъгълна постройка. Нямаше никакво съмнение, че става въпрос за обект с изкуствен произход. Същата нощ в района бе прехвърлена най-модерната флотска подводница Сив Вълк, заедно с придружаващия я кораб за поддръжка Елоустоун. Призори подводницата се закачи с захранващи шлангове за кораба и започна дългия път към океанските дълбини. Управляваше я Лейтенант Даунинг, ветеран с 25-годишен стаж в флотата. Втори пилот и навигатор бе младши Лейтенант Тенисън, а третият член на екипажа бе Еймари, вълнонаемен специалист към службата за подводни проучвания. Сив Вълк бе резултат на дълъг и мъчителен процес от опити и грешки в областта на дълбоководните изследвания. Преди построяването на подводницата рекордът за дълбочина на управляемо спускане беше 7000 метра. Сив Вълк счупи този рекорд още при първото си спускане, като достигна 8000 метра дълбочина. Конструкцията й беше почти революционна, тя не наподобяваше нито звънец, нито сфера, а най-много приличаше на изтребител в стелт с плоски криловидни стабилизатори, отлети от необичайно здрава сплав. Никой от тричления екипаж на «Сив Вълк» не знаеше, че при изработване на металното покритие на подводницата са били използвани сплавите, открити в кораба «Майка» в зона 51. Този път екипажът не се безпокоеше от дълбочината, която бе далеч по малка от възможностите на «Сив Вълк», а поскоро от вида и характера на крайната цел. И тримата бяха запознати с трагичните резултати от атаката на изтребителите в О, над биоинженерната лаборатория в Дълси. Знаеха също и за изгубената връзка с Викинг-2, след приближаването му до Сидонийския регион. Вероятно се отнасяше само за автоматична реакция на стража компютър, но в този момент, когато се намираха в дълбините на океана, това обяснение едва ли им се струваше особено насърчително. Именно поради опасенията от нова атака от страна на стража, Сив Вълк бе предложавана от шлем 2, дистанционно управляван автоматичен батискъв, който разполагаше с няколко манипулатора и датчици върху главния корпус. Освен това, шлем, без снабден сперка, монтирана на върху долната стена, която осигуряваше мощно вертикално отласкване и с 4 допълнителни маневрени двигателя. На шлем 2 имаше не само манипулатори и датчици, но и видеокамера с обхват 360 градуса, която се плъзгаше по релса, обикаляща корпуса от всички страни. Изображението от камерата се предаваше директно на Сиф Вълк, където се намираше и пултът за дистанционно управление. Когато достигна дълбочина 4000 метра, Сиф Вълк преустанови спускането и изпрати надолу шлем 2. За Батискафа отговаряше говаряше Еймари, настънен удобно в креслото, той следеше неотстъпно екраните с видеоизображенията и няколко компютърни монитора са данни за дълбочината, наклона, страничните течения и скоростта на управляемия съд. Движението се контролираше с джойстик, който напомняше на Еймари за детските компютърни игри у дома. Веднага щом забавиха спускането, тенисън засече няколко акустични отражения на дълбочина 1000 метра точно над тях. Той по-бърза да докладва на даунинг за находката, може би китове, попита даунинг, не. Подводници, тенисън усили звука, който наподобяваше ритмичния далечен тътен от перка, ето. Забавят, удари ги с активен сигнал, нареди даунинг, искам сигурни резултати, а аз ще докладвам на Йеллоустон, да вземат мерки. Междувременно подводниците затихнаха, очевидно заели позиция. Тенисън изпрати сигнал и напрегна слух да долови виехото, три на брой, клас, Лос-Анджелес, над нас, дявол да го вземе, промърмори Даунинг. Той включи кабелната връзка с Йелло Стон, майко, говори, вълк. Приемам. Отговорът долетя незабавно, тук, майка. Край, нещо повече за тези подводници. Приемам. Даунинг нямаше никакво желание да спазва субординация или да говори с кодови названия когато във всяко ъгълче на подводницата се усещаше натискът на огромната водна маса над тях. Всеки от тримата знаеше добре, че и най-малката пукнатина по обшивката може да предизвика смачкване на корпуса. Командващият офицер на Йелло също бе напрегнат и притеснен, но по съвсем други причини, и ние ги следим на хидролокатора. Нямаме пряк контакт с тях, но от главното командване на Тихоокеанския флот ни съобщиха, че са пристигнали тук по нареждане на Агенцията за национална сигурност. Не зная какви заповеди имат, а когато попитах началството, ми рекоха да си гледам работата. Обещаха обаче да не ни пречат. Край, Даунинг се завъртя в креслото и кимна на Тенисън. Не им обръщай внимание. Слушам, сър. Кимна за хилен отенисън, но гласът му отъкна глухо в металните стени. Господа, не зная дали ви интересува, на меси се е и мари, но разполагам с директна картина от хребета. Другите двама се надвесиха над него. Какво е разстоянието до целта? попите По Даунинг, още 200 метра и шлем, ще е точно отгоре. Изминаха няколко минути преди картината леко да се промени. Това е пръв извика Даунинг и посочи голямата гладка черна тръба която стърчеше от склона на хребета, Обзалагам се, че изтребителите се крият вътре. Точка. Май печели жбаса, възклик на Еймари в мига, когато три блестящи сфери излетяха от отворения край на тунела. Те се понесоха право към камерата и поеха в три различни посоки секунда преди да се блъснат в нея. Мъжете в подводницата преместиха погледи към екрана, предаващ картина от горната камера. Докато Еймари трескаво се опитваше да я насочи последите на изтребителите Фу, успя да забележи само един от тях, който направи рязка маневра и пое обратно към Батискафа. Внезапно всички екрани угаснаха и Еймари изруга. Избубих връзка с шлем, пръстите му подскачаха по копчетата на пулта. Дай ми акустичен сигнал от тези неща, извика Даунинг и в същия момент включи двигателите. Приближават се. Тенисън се опитваше едновременно да слуша и да следи екрана. Идват много бързо. Наколко са от нас? Попита Даунинг и същевременно вдигна максимално мощността. Ами, 40 секунди, докладва Тенисън. Все още нямаме контакт с Батискафа. обади се Еймари, засечи ги с активен сигнал. В помещението отъкна рязък мелодичен звук, 30 секунди, не, чакай, 20, мътните ги взели, Прошет на Даунинг. Бяха се издигнали само с 40 метра. Той се пресегна и вдигна капачето на червената ръчка, няма ехо, извика уплашено Еймари, шлем, е изчезнал, той направи опит да запази самообладание, 10 секунди. Всеки момент ще ги видим. Даунинг изтегли ръчката и вътрешността на сив вълк, потана в мрак, с изключение на двете малки аварийни лампички, захранвани от акумулатор. Боботенето на двигателите утихна, Какво стана, под и мари. Даунинг посочи малкия плексигласов гласов иллюминатор над главите им, само на няколко метра над тях премина един изтребител фу. Изключих главния енергоисточник, прошепна той. Защо просто ги изпреварих? Чувал съм, че при максимално сближаване с фу, винаги настъпвала лязка загуба на мощността. Ако са унищожили шлем, ние ще бъдем следващата цел. Намираме се на 4000 метра дълбочина в океана. Доста енергия ще ни е нужна, за да се приберем обратно, а ми сега какво ще правим, извика писки Воймари, ще чакаме. На борда на трите штурмови подводници екипажите бяха в пълна бойна готовност. Хидроакустичните станции работеха с максимално напрежение, в пусковите установки имаше заредени торпеда и всички следяха напрегнато движението на фу, тата около застиналата подводница. Изминаха няколко минути без да се случи нищо. Едва тогава капитан Форстър на борда на Сплингфилд издаде заповед възоснова на инструкциите, получени по радиото от непозната жена, нарекла се лаконично Лексина която разполагаше с максимално висок идентификационен код са, Всички оръжия остават заредени и насочени. Няма да предприемаме никакви действия, освен ако изтребителите Фу не нападнат си вълк. Лексина получи съобщението за появата на трите изтребителя Фу, засечени от штурмовите подводници, едновременно с главното командване на Тихоокеанския флот. Какво да правим? Попита Елек. За сега нищо. Отвърна тя, но... Казах, нищо, повтори троснато лексина, чакали сме достатъчно, нека не прибързваме точно на края. Времето решава всичко. 18. От слънчевите колектори бликаха фунтани от енергия, която изпълваше стража компютър и неговите подсистеми. Дойде време да бъдат активирани програми, които отдавна дремеха в бездействие. Две от тези програми имаха предимство пред останалите. Едната беше биологична, а другата техническа. На още по-голяма дълбочина от кухината, в която бе разположен стражът на Марс, се намираше голяма подземна галерия, изпълнена с черни издължени предмети, напомнящи ковчези, всеки от които без дължина 3 метра и ширина около метър. За първи път, откакто бяха херметизирани, черните метални щитове, които покриваха всеки един от тях, се плъзнаха в страни и отдолу се показаха няколко слоя сребрист на магнетизиран материал, който на своя ред започна да се разтваря, сякаш се белеше кора на портукал, и най-сетне в тъмната вътрешност на ковчезите изплуваха неподвижни тела, плътно ловити в същата сребриста материя. Те всички бяха високи между метър и 82 метра, мъже и жени, с късито ловища и необичайно издължени крайници. Главите им бяха помалки от човешките, а косите им грееха в огнено-червено. Кожата им беше вусъчно-бела и без никакви бръдки. Въздухът около телата започна да пука от статично електричество, докато полетата, които толкова дълго ги бяха съхранявали в стаза, започнаха да отслабват при всички, освен при 20 от общо 80-те. При 12 от тях стазисната система бе показала дефект и сега телата бяха практически мумифицирани. Другите 8 останаха в състояние на хибернация, като предпазна мярка. Стаза – застиване на телесните течности – Случай е изкуствено предизвикан за стой с цел удължаване на съществуването на илианците бред. В техническата програма част от енергията бе заделена към залата непосредствено под повърхността, точно под обекта, познат с названието Крепоста. Тук се включиха вътрешни светлини, озарявайки с блясъка си ласкавите обшивки на половин дозина кораби. Нито скакалци, нито грамадни като кораба майка, тези съдове по клас се намираха някъде по средата. Всеки от тях стърчеше неподвижно върху твърдия бетонен под, подобно на изправена меча лапа, заоблен от страни и с остър като копие връх. На височина корабите стигаха 200 метра, а ширината в основата им беше 40. От общия разпределител по кабелите към всеки от тях потече златиста светлина и енергоемниците им започнаха да се зареждат. Търкот, Нейбингър и Дънкан току-що бяха влезли в помещението, отредено за групата със специално предназначение. И един от хората там се изпречи на пътя им, настоявайки да види техните пропуски. Докато Търкут се бъркаше за портфейла, между двамата застана Зандра, капитан Търкут, професор Нейбинга и доктор Дънкън разполагат с неограничен достъп, заяви тя, освен това капитан Търкот ще командва операцията. Към тях се приближи Нисък, Мургав сержант с атлетичното служение и свъсени вежди, аз съм сержант Харкър. Представи се той. Не са ми казвали, че някой друг ще командва групата. Харкър притежаваше нисък, дрезга в глас на човек, попрекали освоискито и пурите. Безизразното му лице бе насечено от дълбоки бръчки, но сивите му очи гледаха зорко и бяха впити в лицето на Зандра. Затова пък са ви казали да изпълнявате всички мои заповеди. Нали, попита го тя, точно така. В такъв случай капитан Търкут ще поеме командването, рече Троснато Зандра, Оставям ви да се опознаете, но не губете време. След по малко от два часа потегляте, тя излезе, оставяйки Търкут в компанията на намръщените десантчици, ама вие всички ли ще идвате, пръв наруши тишината Харкър, само аз и професор Нейбингър, отговори Търкут, професор по какво? По археология, рече Нейбингър, по археология значи, повтори замислено Харкър. В такъв случай защо не ме светнете? Каква е причината да се промъкваме във вътрешността на комунистически Китай, за да се ровиткаме из някакви гробници? А съжалявам, но запелтечи Нейбингър, но търкот го прекъсна. В гробницата навярно ще открием сведения за илианците. Произнесе той. Аз пък си мислех: Намеси се нейбингър, но търкът отново го прекъсна. Професоре, тези хора ще рискуват живота си. Ако не друго, заслужават поне да узнаят истината, нямам нищо против, само не знам как ще погледне на това ледената кралица от съседната стая, промърмори Нейбингър. Професорът, продължи мисълта си Търкот, е световноизвестен специалист по староронически надписи и елиянски език, ей, плесна се по челото един от войниците, да не сте вие човекът, дето установи контакт с стража. да, той е. Потвърди Търкут, а сега да чуем от вас как точно ще бъдем прехвърлени в гробницата. Харкър се завъртя на токове и доближи окачената на стената дъска, това е зоната на операцията, посочи една от сателитните снимки той. Търкут беше дълбоко впечатлен от качеството на фотографиите, като се имаше предвид, че са били направени от голяма височина. Отново се зачуди кой ли стои зад всичко това. Зандра твърдеше, че е чарал, но от досегашния си опит Търкот не бе забелезвал толкова добре смазан механизъм на действие в нито една от секретните организации на щатите. Сержант Брукс, който е специалист от разузнаването, продължаваше харка, е запознат с разположението на противниковите части в зоната за действие. Разполагаме с изобилна информация от различни източници, която все още се обработва. Харкър на крадешком затворената врата, сетне плъзна поглед по лицата на Търкут и Нейбингър. Търкот осъзна инстинктивно какво точно безпокои сержанта. Слушай, всички тук сме си сложили главите в турбата, произнесе тихо той, аз съм командират, но това означава само, че държа нещата да протекат гладко. Тъй че разчитам на теб да ръководиш хората и съм готов да се придържам към всеки разумен план, който сте подготвили. Все пак, най-важното е да се приберем живи и невредими. На лицето на Харкър се изписа очевидно облегчение, чей ще отговаря за свръзката, продължи по-успокоен той, уточнил е с Зандра, или каквото и е името, скрити текстове, резервни кодове и снаряжение. Ще използваме САДКОМ, до която ни се предоставя неограничен достъп. Дадоха ни два предавателя, единият ще е УЧЕЙС, вторият ще нося АС. Спътникова връзка, БПРА. Чейз беше русуля в младеж с яки ръце. Навиваше някакъв кабел, но толкова грижливо, сякаш повиваше новородено. Освен това всеки от нас ще е снабден с микропредавател, слушалки и ларингофон. Чейз ще се погрижи да ви екипира. Така, Преслер е нашият лекар. Запознате с особеностите на флората и фауната в района на действие и не вижда особени опасности в тази насока. Ако има някакви проблеми, те ще се отогне стрелни рани. Носи си всичко необходимо, а на всеки от вас ще раздаде две пластмасови турбички за интравенозна употреба. Едната съдържа гликоза, а втората кръвозаместител. Не се подсмивайте, жизненоважни важни са, ако изпаднете в шок. Търк от кимна. Забележката беше по-скоро за Нейбингър, който очевидно не си даваше сметка за сериозността на подготовката. За първи път от доста време сам се чувстваше сред свои. Това бе неговата среда, сред такива невъсени мъже, които знаеха с какво се захващат, бе прекарал част от живота си, откъде иде опасността, попите той. От армията, естествено, отвърна Харкър, китайската армия е дислоцирала няколко войскови подразделения в района. Изглежда вече дори е имало сражения с въоръжени мусулмански отреди. Освен това Зандра каза, че хората, с които предстои да установим контакт, са затворени вътре в гробницата, и че ще трябва да се пъхнем право в гнездото на усите. Харкър посочи едно тъмно петно на склона на гробницата. Както виждате, армията е разположила една механизирана част пред входа на гробницата и още няколко машини горе на билото. А ние как ще влезем? Попите търгот. Операцията е от две части. Първо се доближават моите снайперисти и премахват часовите, както и хората в картечните гнезда. Ще стрелят, докато се вдигне тревога. Тогава останалите се вдигаме и очистваме района пред вратата. Хоуис, който е нашият събюр, ще постави насочени взривове на желязната порта, за да си пробием път вътре, с какви оръжия разполагате. По търкут търкот, две 50 калибрини снайперови пушки, хаскинс, автомати за огнева поддръжка и две базуки. Можеш да си поискаш оръжие от вашата приятелка. Има такива неща, за каквито са му смечели, ясно. Рече Търкут, а как ще пристигнем, един ще ни метне дотам. Скачаме от 120 метра, 120, възкликна Нейбингър, мислех, че ще е поне 150. Харкър се засмя дрезгаво. 120, 150. Какво значение? Ако питате мен, онези от кабината ще са готови да ни хвърлят и от 90, само и само да не се изпържат. Ще летят максимално ниско, за да избегнат редарите на китайската ПВЛ. Нейбингър, видимо, прегледния и Харкър го тутна по рамото. Не му мисли, професоре, разполагаме с едно нещо. Дето ще те приземи като флюлка. Той чукна с закривения си показалец по друга снимка. Това тук е езеро на 2 километра от гробницата. Тъкмо пилотите полезно ще го намерят. Водната повърхност е като огледало за насочващите радари. Поне ще сме сигурни, че ни хвърлят на точното място. Търгот разбираше какво има предвид Харкър. При нощните скокове пилотите нарядко губеха ориентация и хвърляха десантните групи на километри от зоната за действие. Приятелю, обърна се той към Нейбингър, поне няма да се беспокоиш за приземяването. Ще кацнеш право във ваната, да, тук виж съм се удавил, промърмори мрачно Нейбингър. А обратният път реши да смени темата търгот, по това работили ли сте? Харкър издаде напред брадитка, че как? Уточнихме няколко подходящи места за изтегляне. Какво изтегляне? Попита Дънкан, с хеликоптери, побърза за да вметне търкут, няколко места. Както вече казах, повтори Харкър, повече ме безпокои обаче фактът, че ще ни вземат свертолети мъха. Може да не съм най-големият спец по тези въпроси, но от малкото, което знам за Black Hawk, обсегатим на полет, дори с допълнителни резервуари, в никакъв случай не е достатъчен, за да ни измъкнат оттам. Интересно ми е как смятат да го направят и кой ще командва полетния екипаж. Може би ще се зареждат по трасето. Предположи Търкут, в специалните части разполагаха с подобни модификации на Блек Холк, да, може и да е така, склони глава Харкър. Но дали са готови да пратят такова нещо в китайското въздушно пространство, ще попитам Зандра, намеси се Лиза Дънкан. С две думи, приключи Харкър, нека момчетата от ВВС ни хвърлят на точното място, а аз обещавам да ви вкарам в гробницата. Търкот, Нейбингър и дъмкън разглеждаха снимките от гробницата Цианлин. Големичка е, отбеляза Търкут. Да знаеш случайно на каква дълбочина се простира. Обърна се той към Нейбингър, не знам. Не съм чувал вътре да са допускани експедиции, страхотно, въздъхна Търкут. Прекъсна ги женски глас. Зандра беше влязла в стаята, докато разглеждаха снимките. Самолетът е готов за извитане. От татък ви чака снаряжението, така че предлагам ви да се размърдате. Докато се измизваха от стаята, Нейбингър поклати очудено глава и прошепна така, че да го чуят само дънкан и търкот. Странна работа, казвам ви, коя, сепна се търкот, ами тази, че ни предоставят всякакви свръхмодерни технологии само и само да се промътнем в някаква древна китайска гробница и да открием там нови сведения за ирлианците. Дали пък е не е права? Щом не можем да се споразумеем помежду си? Имам предвид с китайците, заслужаваме ли да търсим контакт с космоса, вярнове, съгласи се търгут, човечеството все още не е в състояние да преодолее предразсъдъците си. Но мен друго ме безпокои, и кое е то, попита Дънкан, ще можем ли да ги преодолеем все пак, говоря за противоречията, ако се наложи да се бием с извънземни нашественици. Произнесе замислено търкот, всички освенки оставате тук, нареди Челу, двамата с него ще се върнам назад и ще огледаме десния тунел. След като подминаха светия отвор, бяха продължили още близо 800 метра навътре в левия тунел, само за да открият, че той завършва с глуха каменна стена. Всички бяха завладени от отчаяние, но само Челу не се предаваше. Върнаха се назад до светлината и тук че реши да ги раздели. Ако открием нещо, ще пратяки обратно, обясни им тя. Знаеше, че е въпрос само на време групата да се разпадне и хората да се поддадат на паниката. Тук поне светлината им действаше успокояващо, но скоро щеше да настъпи нощта. Тя събра всички фенерчета, остави на изплошените студенти само едно от тях и въоръжени с останалите и с неизменния бамбуков бастун, двамата саки поеха обратно към мястото, където се разделяха двата тунела. Поне тук не ги очакваха никакви изненади, Изгубихме още 100 метра за последните 2 часа, докладва Тенисън и гласът му отекна в затвореното пространство на «Сив Вълк». Не откъсвай очи от индикаторите и ми докладвай за всяка промяна, нареди на дауминг. Безпокоеше го не толкова пропадането в дълбочината, колкото влагата, която бе започнала да се отлага по вътрешните стени на подводницата и студът, проникващ отвън. Беше изключил акумулаторите, за да пести енергия и най-вече да не привлича по никакъв начин вниманието на фу, тата, но скоро щяха да почувстват първите нежелани последици от хипотермията. Даунинг извърна глава и погледна през един от иллюминаторите към черната водна маса отвън. Близо 5 минути не се виждаше нищо, после, като по часовник, на тях преминаха няколко светещи точки, дявол да ги вземе, изруга полугласно тенисън. Какво се бавят у нези горе? Чакат, също като нас. Какво чакат? Попита Мари от своя пулт, да се случи нещо. Обясни Даунинг, или, изтребителите Фу, да си тръгнат. и ние чакаме същото. Рече Еймари, всъщност, поправи се Даунинг, всички ние чакаме Спасия да се пробуди и да оправи тази бъркотия. 19. След като натовариха раниците с екипировка и парашутите в самолета, Десанчиците насядаха от двете страни на задния отсек и търпеливо зачакаха излитането. Приличаха на тюлени с черните си водолазни костюми, нахлузени върху камуфлажните униформи. В суматохата около товаренето търкут така и не успя да размени няколко думи на саме с Само припрено се сбогуваха и си пожелаха успех, преди рампата да се вдигне и да ги отреже от външния свят, по-тоглушителния рев на двигателите. Макар да съжаляваше за това, Търкот си наложи да насочи мислите си към предстоящата операция. С навигатора бяха набелязали няколко ориентира по трасето, за да са сигурни, че следват правилния маршрут. На първия ориентир, където самолетът щеше да се снижи рязко към бреговете на Китай, Търкот възнамеряваше да даде разпореждане за поставяне на парашутите. Последният пък беше само на 6 минути преди района за скок и там щяха да отворят рампата. Търкот потърси случина и бингър. Професорът очевидно не се чувстваше удобно във водолазния си костюм. Нищо чудно да съжаляваше за прекомерния си ентусиазъм да посети Цянлин Лин по такъв ексцентричен начин. Междувременно Преслер вече раздаваше таблетки «Драмамин» на всички желаещи. Драмаминът беше препарат за предпазване от морска болест, от каквато можеха да се оплачат всички на борда. След като самолетът започнаше да се люшка на ниска височина. Търкут накара Нейбингър да глъдне една таблетка. Колелата на големия самолет се отделиха от асфалтираната писта и той разпери криле в нощното небе. Дънкън проследи самолета, докато се изгуби от погледа и едва тогава се прибра в командния център. Зандра седеше надвесена над полта. Почека няколко минути, докато завърши с неотложните задачи и се приближи до нея. Не е ли време да поработим върху плана за измъкваното им оттам, попита Дънкън, може, на Зандра. Всъщност това вече е направено. От кого? От висшестоящото началство. Кои всъщност сте Вие? Попита Дънкан, Вече Ви казах. Казали сте, Дрън Дрън. От доста време съм във висшите среди на Вашингтон и разполагам с известни връзки. Вие не сте от Черъл и със сигурност разполагате с повече тежест от управлението. На тях щеше да им отнеме седмица, за да се здобият с цялата тази екипировка, да не говорим за тоновете хартия която щяха да изпишат. А вие се здобихте с разрешение за операция на суверенна китайска територия за по-малко от 12 часа. Получихме го направо от президента. Отвърна невъзмутимо за Ако желаете, можете да проверите, едва ли е било от този президент. СОПНА се дънка. Важното е, че разполагаме с президентско нареждане и вие сте длъжни да се съобразявате. Никъде върху документите не видя в от ЧРЛ. Както за предстоящата операция, така и за десанта в Етиопия, не ви ли харесва нашата ефикасност, просто искам да зная за кого работя, но нали вече ви казах, очуди се Зандра. Е, в такъв случай настоявам да запомните едно нещо, заяви дънкам и се наведе към Зандра, хората, които току-що изпратихте там, те не са пионки. Искам ви обратно всички, ясно ли е? Зандра дори не трепна подврънчения и поглед, ясно ми е, кимна спокойно тя. След като стигнаха разклонението, че и ки свърнаха обратно в десния ръкав, който се спускаше надолу към сърцевината на гробницата. От началото тунелът вървеше направо след наклон, но после описа няколко големи завоя и се насочи почти стръмно надолу, тъй че не след дълго, по преценка на професорката, бяха под основата на гробницата и вече слизаха към земните недра. Крачеха бавно, сковани от страх и от усещането за милионите тонове земна маса, надвиснала над тях. Но въпреки опасенията, че Лу не можеше да не се възхити от съвършената конструкция на подземния тунел, чието стени и под бяха гладки като огледало. Откакто видях холографското изображение на пришелеца, че не се съмняваше кои са истинските строители на гробницата и тунела. Въпросът беше как съдбата им се е препляла с тази на нейните древни предци, и какво се крие под този грандиозен строеж. Вижте там, извика с ки и замръзна на място. Тунелът се разширяваше в подземна галерия, толкова просторна, че немощната светина от фенерчетата не можеше да освети стените и тавана. Сега какво ще правим, госпожо, попита облашен оки, ще следваме стената от Яво, за да не се изгубим. Не беше необходимо, защото веднага щом прекрачиха прага на галерията, високо на главите им се появи бледо сияние. Двамата инстинктивно отстъпиха назад и светлината веднага огъсна. Аха, ким начало! Беше уморена от цялата тази игра на криеница. Направи няколко крачки напред и още при втората сиянието се появи отново. Скоро се превърна в малко слънце, увиснало на около 400 метра над главите им. Чело спря и се огледа. След дългото пребиваване в ниски и тесни помещения сетивата й отказваха да възприемат истинските размери на зелата, в която се намираха. Стояха на пода на подземна кухина. Блестящи метални подпори се извиваха покрай близката стена и се губеха към тавана, вероятно опирайки в отсрещната стена. Понататък се виждаха няколко странни обекта. Черни метални контейнери с височина от около метър до неколко стоти метра, за чието предназначение можеше само да се гадае. Кухината изглеждаше дълга почти километър и широка половин. Далече вляво имаше друго сияние, този път ярко-зелено и посилно светещото тяло под покрива. Какво може да е това? Прошепна с растреперан глас Ки. Чело също не смееше да повиши глас, макар, ако се съдеше по гъстия слой прах. Покриващ всичко наоколо, мястото бе изоставено отдавна, не зная, отвърна тя, не сме в гробницата, произнесена бра увереност ки. Със сигурност, едва сега, че се досети, че студентът няма ни най-малка представа кои са истинските строители на галерията, това място не е дело на човешки ръце. По-бърза да уточни тя, уф, извика уплаженоки и отскочи назад. Точно пред тях бе изникнал светещ червен кръг. Че Луне помръдна, вече знаеше, че предстои да видят поредната холограма. Скоро във въздуха се оформи човешка фигура, подобна на онази, която бяха и в горния коридор. Тя произнесе кратка реч с познатия на Певентон, като от време на време сочеше в различни посоки из галерията и накрая изчезна. Хайде да се връщаме, предложи Ки, къде, ами, при другите, и после, попита го тя, да останем там, докато умрем. Тя махна с ръка към зеленото сияние, което фигурата от холограмата им бе посочила няколко пъти по време на кратката си реч. Ще вървим нататък. Тя закръчи, без да чека потвърждение и ки неохотно я последва. Вече не се страхуваше. Първата холограма съдържаше предупреждение, но тази поскоро целеше да запознае посетителя със съдържанието на галерията. Дори не си направи труда да държи бамбуковия бастон пред себе си. Минаха покрай няколко машини, от които се чуваше тихо бръмчене, вижте, посочи с пръстки. Чело се обърна и проследи ръката му. На около 200 метра трима мъжетък му заобикаляха няколко черни контейнера и се приближаваха към тях. Че и го дръпна назад. Сега вече мъжете не можеха да ги видят и старата професорка си поена пресеколки дъх. Ки измъкна малък нож с завито острие от колана си и стисна до болка кокалената му дръжка. Я прибери това, скара му се шепнеш комче, но... Макар да бе разглеждала тримата непознати само няколко секунди, професорката не се съмняваше какво държаха в ръцете си. Малкият нож едва ли би могъл да се сравнява с убийствената мощ на куршум, изстрелян от цевта на автомат, Калашников. Тя надникна за тръба на машината и видя, че един от мъжете е спрял на по-малко от стотина метра от тях и се оглежда... Силуетът му се очертаваше на фона на зеленото сияние, къде бяха другите двама, че луна прегна се усещайки как в нея бавно се пробужда по забравения опит от партизанските години. След това се извърхя рязко и замръзна пред дулата на насочените към нея автомати. Бавно плъзна поглед от оръжията към лицата на онези, които ги държаха. Не бяха китайци, нито дори азиятци. След като огледа маскировачните им униформи. Тя бързо стигна до най-вероятното предположение за езика, който говореха, моля ви, не стреляйте, произнесе бавно на руски старата професорка. По високият от двамата отговори на перфектно мандаринско наречие – коя сте вие? Точка – аз съм професор Челул Пекинския университет, а вие – полковник Костанов. Руснак – как проникнахте в гробницата, взривихме портата. Костанов от чудено вежди – още ли е отворена? Не. Пристигнаха войници и я залостиха. Нямаше начин да излезем обратно. Костанов се засмя, разкривайки два реда равни зъби. Поздравявам ви, госпожо, вие сте или твърде храбра, или прекалено глупава, за да попаднете тук без необходимата екипировка. А може би знаете повече от нас за всичко това, той описа широк крът с ръката си. Чулус ви рамене, опасявам се, че не мога да се похваля собствени познания. Когато дойдох тук, очеквах да видя Старукитеска гробница. Нямах представа, че ще срещна руски войници. Едва ли ние сме на е странната находка за археологическата ви експедиция. Продължи да се усмихва Костанов. Сега какво да ви правя? Би трябвало да ви премахнем и да продължим с изпълнението на задачата. Само дето с второто нещата зациклиха, а първото ми се струва излишно. Какво ви доведе тук, попита Бучелу? Костанов бавно свали оръжието и го преметна през рамо. И вие е питате, рече той и кимна към брончащата машина. Откъде въобще узнахте за това място? От един рунически надпис, произнесе замислено полковникът. Американците ни смятат за глупаци, но и ние знаем това-нова. Дори повече от смешните открития на техния нейбингър, а как влязохте? През един страничен тунел, който води право тук, Костанов посочи далечния край на залата. А вие оттам ли влязохте? Този път гледаше към входа на тунелът зад тях. Да, вчера беше затворен. Значи и вие не можете да излезете? Сега вече знаеше защо войниците бяха залостили портата. Не можем, призна Руснакът. Когато се върнахме назад, вратата бе затисната с нещо. Имаше още един тунел, но той не води никъде. Всъщност, там изгубих един от хората си, а онази зелена светлина. Там има нещо като център за управление. Той се засмя горчиво. Не сме толкова отчаяни, че да натискаме безразборно копчета. Поне за сега, добави накрая, отколко време сте тук, попита, че, вече трети ден. В началото беше непрогледен мрак. Едва на втория ден центърът показа признаци на събуждане, а галерията светна, когато влязохте вие. Да не е ваша работа, да да беше така, Въздъхна, че. ако разбирах толкова, отдавна да съм открила изхода, а вие откога сте тук, попите на свой ред, Костанов, няма и едно денонощие, виждам, че не носите припаси, отбеляза Костанов, а нашите почти привършиха, какво представляват тези неща, попите, челу. нямам понятие, призна Костанов, така и не успяхме да отворим поне един от контейнерите. В някои от тях изглежда има машини, които работят, той свира мене. И аз знам колкото вас, бихте ли ме завели в центъра за управление, по че. 20. В подземната зала на Марс програмата продължаваше безокорното си изпълнение. Едва доловима въздишка обозначи финалното изравняване на налягането между залата и вътрешността на един от ковчезите. Сребристото плътно, покриващо тялото вътре, се беше стопило. Натежалите тежалите клепачи бавно се вдигнаха. Сияещи червени очи се вренчиха в тавана отгоре. Една шестопраста ръка се пресегна и изграбчи металния ръб на ковчега. Напрегна се и изтегли горната част на тялото до седнало положение. Съществото огледа залата и спря поглед на останалите ковчези. Тя беше първата. Сега от нея зависеше дали да бъде продължен процесът по събуждането на останалите. Не биваше да губи време. В Нью-Йорк на Кулцината постоянни наблюдатели от КАИ пък въздъхнаха облегчено, когато на екрана се изписа поредното дешифрирано послание от втория страж. Облегчението им дори прерасна от първо в ентусиазъм, а сетна в еуфория, след като се запознаха с съдържанието на писмото, поднасяме извинения. За енергийния изблик, причинил, повреда, във вашия орбитален съд, беше случайно, всички системи вече. Функционират нормално. Скоро отлитаме към вашата планета. Ще се приземим до две земни завъртания. Моля посочете мястото на възможното кацане. А Спасия, Питер Стърлинг се надигна и се обърна тържествено към останалите присъстващи. Господа, разполагаме само с 48 часа, за да подготвим посрещането. В командната зала на Куба Кели Рейнолт преглеждаше данните от разузнаването от различни части на земното кълбо, които Коин ни подаваше. Много неща щяха да се случат през следващите два дни. Вълнението, предизвикано от сензационното съобщение, получено за първи път в КАИСПП, сега вече се предаваше и на останалия свят, където водещата новина бе съвсем предстоящото приземяване на пришелците. Като цяло вълненията и настроенията имаха позитивен характер. Историята за сражението между Аспасия и бунтовниците, която първия страж бе предал на Питер Нейбингър, бе достигнала и най-отдалеченото място на планетата. В сърцата на обикновените хора внезапно се беше пробудила надеждата за едно по посветло бъдеще, озарено от техническия напредък, който може би щяха да им осигурят пришълците с техните научни познания. Дали път не идеше краят на всички войни, болести, глад, замърсяване и всички останали проблеми, измъчващи човешката цивилизация. Точка. Изолационистите се готвеха за протестни шествия, но според гелите се надигаха срещу нещо неизбежно, тъй като нямаше по-голяма сила от общо човешките надежди за щастие. Имаше и такива, за които тези 48 часа бяха като последно предупреждение. Политически сили, които се опасяваха, че Спасия ще се стане открито на страната на Обединените нации, сега търсеха бърз реванш. В Близкия изток се бунтуваха в окупираните територии. Според Чарел и Рад се готвеше за ново нападение срещу Ковейт. няколко етнически групи в Русия настояваха с оръжие в ръка да получат автономия, в Централна и Южна Америка партизани завземаха обширни територии и провъзгласяваха нови правителства. Между съобщенията се прокрадна и едно за въоръжени набези на мусулмански групировки в Китай, които с помощта на диверсионни групи от Тайван създавали свои оперативни райони на действие във вътрешността на страната. На всичко отгоре два тайвански кресто бяха навлезли в пристанището на Хонконг, създавайки впечатление, че се готвят да атакуват бившата колония. Китай, Кели спря поглед на това съобщение. Какво всъщност се готвеше там? И какво имаше в унази проклята гробница? Вече нямаше никакъв начин да спре мисията и само можеше да се надява, че с пристигането си спасия ще завари един спокоен и побратимен свят, а приятелите и ще се завърнат невредими оттам. Търкот усети, че самолетът се накланя и долови едва забележима промяна в налягането, когато машината започна бързо да се снижава. Той разкопча колана, изправи се и се надвеси над Харкър. Време е да слагаме парашутите. Докато десантчиците се подгърпвяха, търкот се зае да помогне на Нейбингър. Постави му парашута, нагласи през рамките и закупча рамите. След това нагласих и своя парашут, като този път Нейбингър му помагаше. Автоматът, който бе взел от Зандра, преметна през лявото си рамо с насочено към земята дуло, а резервния парашут постави отпред. Накрая провери дали въжетата за отваряне са на удобно място. Едва тогава повика Харкър, за да огледа как е нагласено с наряжението и дали няма пропуски. Междувременно един от десанчиците изтегли водещата лента и я прекара през карабините на останалите в самолета. Сега вече бяха готови за действие. Как се чувстваш, обрна се търкот към нейбингър, не ли личи, да не си размислил. Ако искаш, можеш да останеш на борда, а не, идвам с вас. Трябва да видя онова нещо случите си. Жалко само, че нямаше поприятен начин за пътуване. Ей, тупна го по рамото търкот. Това е най-голямото забавление, на което можеш да се наслаждаваш, без да си сваляш гащите. Не мога да се съглася с последното, произнесе мрачно Нейбинга. Чело огледа залата, докато изчакваше очите и да се адаптират към зелената светлина от полутовете. Бяха малко по-високи от нормалния стандарт и изписани с старорунически надписи, както вече казах, поясни Костанов. Когато влязохме, в стаята цареше мрак. Но на следващия ден, полтовете бяха узарени в светина, опитахте ли да работите с някой от тях, не още. Пък и не знаем за какво служат. Че успя пред централния пулт с масивен черен обков, обърнат към гладко шифованата каменна стена, дали това не е врата, посочи тя. Костанов кимна, той също бе забелязал процъпа в стената, може би някой от копчетата на този пулт ще я отвори, може би. Повтори Костанов, но копчетата са много, а натиснатото току виж предизвикало енергиен избик като онзи, дето убие един от войниците ми. Да можех да се свържа с ней бингър, промърмори Чело, докато плъзгаше дуан по надписите. За съжаление връзката е прекъсната от дебелите стени. Много пъти опитвахме, но напразно. Чело се сети за друга възможност, ами ако ви осигуря тесен отвор, над който има чисто небе, знаете ли такова място? Погледна е обнадеждан костанов. 21. Пилотът иска да говори с вас, изкръщи навигаторът направо в ухото на Търкот. След това му подаде слушалките. Гласът на пилота звучеше стънък, металически тембър, току-що получихме сателитно съобщение от КАИ ЦПП. Аспасия е пратил вест, че до два дена пристига на Земята. Търкот кимна, смътна слушалките и предаде информацията на Нейбингър. Божичко, възкликна професорът, само след два дни. Нямаме много време, мисля, че до тогава ще си бъдем у дома. Аз пък се надявам на същото, рече Нейбингър. Търкот огледа товарния отсек. Десантчиците бяха в последен стадий на подготовка. Самолетът непрестанно се клатушкаше, тъй като пилотите се стараеха да летят съвсем ниско над извивките на местността. Едва сега Търкот усети, че е плувнал в пот водолазния си костюм. Ненавиждаше чакането и съдбата му да е в нечи и други ръце. Щеше да се почувства неизмеримо по-добре веднъж позоват ли се долу, макар и на вражеска територия. Обърна се и се усмихна окоръжително на ней Бингър. По на професора се стичаха едри капки пот, всичко ще бъде наред, увери го Търкот, така е, само ме отведете в гробницата. Процеди Нейбингър през здраво стиснати зъби, Лиза Дънкън хвърли недопушената цигара на бетонния на хангъра и я сметка с тънкото си токче. Върна се при бюрото и отново прегледа последните съобщения. Едно от тях привлече вниманието и, и тя го зачете внимателно. Нещо интересно ли открихте, произнесе зад гърба и изандра. Дънкън се обърна и я измери с поглед. Какво е САТАРА, САТАРАРА? Дънка ни подаде разпечатката на съобщенията. Преди два часа сте получили съобщение от някой или нещо с подобно кодово название, което никога не сте чували, макар да работите в най-висшите етажи на властта. Допълни зандърс с неразгадаемо изражение за тъмните очила. Познах ли? Познахте, отвърна намръщено Дънкън, щом не знаете, така е трябвало, гявол да го вземе. Дънкън тък му си поемаше дъх, за да продължи кирадата. Когато Зандра вдигна ръка да я спре, не си правете труда. Става въпрос за нещо, което стои не само над вас, но и над правителството на Съединените щати. Ще видим тази работа. Закани се Дънкън и тръгна решително към вратата. Чакайте, извика и Зандра. От към радиоприемника се носеше равномерно писукане. Какво има? Попите дънкан, видяла, че Зандра сяда до приемника и си слага слушалките. Прихванахме съобщение от Китай, не може да се скочили толкова бързо, не са. Увери я Зандра, от някой друге, откъде? Зандра помисли малко и отвърна, изглежда този, който предава, се намира вътре в Циан Лин. но как? Зандра отново вдигна ръка, млъкнете и ме оставете да дешифрирам съобщението. Ето, получател, четвърти отдел. Подател – Груев. Затворени вътре. КНР охранява изходите. Запасите привършват. Свързахме се с професор Челу. От Пекинския университет. Много аирлиенски артефакти. Необходим е превод на старорунически надписи. Чакаме отговор – кой е Груев и какъв е този четвърти отдел. Попите дънкан, чието търпение вече се изчерпваше. Четвърти отдел е руският еквивалент на «Меджик». Груев е кодово название за един от агентите и, май знаете доста по този въпрос, и още как. Получихме сведения от разузнаването, че преди 7 дни Груев е потеглил начало на неголяма група към гробницата. Връзката обаче била прекъсната и руснаците сметнали, че хората им са заловени, защо не сте ми казали, че вътре може да има руснаци, не е трябвало да знаете. Дънкан стисна зъби, слушайте. Продължи, Зандра, ще научите всичко, като му дойде времето. Сега по важното е да се свържем с Търкот и да му съобщим, че се налага да потърси броев в гробницата. Трябва да работят заедно. Е, поне вече знаем защо китайците са обсадили гробницата. Произнесе се неприкрит Сарказъм Дънкан. Търкот вдигна ръце и показа шест пръста. Шест минути. Приготви се! Хората се подреждаха край лентата за скачане. Търкот доближи Нейбингър и му посочи с жест да прекара лентата през карабината на отварящото устройство. Харкър произнасяше на равни интервали от ривисти команди, провери окачването, провери парашутите. Основен, резервен, провери екипировката. Самолетът яско намали скоростта и всички се лющнаха напред. Една минута, дръж се, викна търкот на Нейбингър. Почти пристигнахме. Самолетът се спусна още надолу и сега се носеше на не повече от 80 метра над местността, минималната височина за безопасен скок. Шумът яско се увеличи, когато над горния край на рампата се показа цетнатина, която бързо се разширяваше. Зад нея се виждаше само непрогледен мрак. Търкот сграбчи хидравличната ръчка и се надвеси навън. Ето там, недалечи в страни от тях, се виждаше озарената от лунни лачи, гладка езерна повърхност. Зад нея се издигаше мрачният масив на планината Цянлин. Лин. Въпреки напрегнатия миг Търкот беше дълбоко впечатлен. Само след 4 часа полет се намираха дълбоко в сърцето на Китай и съвсем близо до целта. Той се дръпна назад, огледа се за ней Бингър и едва тогава потърси сигналната светлина върху рампата. Светеше в червено, но само след 10 на секунди светлината стана зелена. Стъчай, извига Търкот през рамо, направи крачка напред и мракът го погълна. При скокове от височина 150 метра не остава много време за друго, освен за приземяване. Търкот беше само на 80 метра на дезерото, когато основният му парашют се отвори. Обърна се да потърси не и бингър, но в същия миг краката му се влязаха във водата. Въздухът събран под водолазния му костюм, го изхвърли като надута топка на повърхността, след съвсем кратък престой долу. Парашутът се беше разствал най-далеч от него. Търкот бързо разкопча катарамите, преди напоеният с вода плат да го е повлякал. След това измъкна затъкнатите в пояса плавници, на ги, чак тогава отвори раницата и започна методично да прибира парашута вътре, като се крепеше на повърхността с равномерни движения на краката. Когато приключи, раницата и парашута бяха подгизнали до такава степен, че бързо потънаха надолу. Едва тогава търкот се ориентира и заплува в посоката в която бе изчезнал самолетът и където вероятно се намираше Нейбингър. За всеки случай надзърна през дебелото стъкло на компаса, който носеше накидката и сфери посоката с зимота, който самолетът бе следвал в последната част на полета. Малко по-късно до слуха му достигна шумно плескане, което му подсказа, че е избрал правилната посока. Когато Нейбингър изплува, той откри, че парашотът е паднал право върху него и го притиска надолу. Двата колана с допълнителни тежести също го тегляха и без плавници на краката ставаше все по-трудно да се задържи на повърхността. Той се помъчи да отмести парашота в страни, но изгуби равновесие, отново потана, глътна малко вода и почувства, че го завладява паника. Страхът го накара да размаха оплашено ръце, но това само му помогна да се оплете във въжетата. Все пак успя да изплува отново, макар и под купола, поеси и дъх. Водата отново го заля, но той продължи да се бори с парашута, който вече бавно потъваше. Спомни си какво му бе казал Търкот, че парашутът може да остане само десетина минути на повърхността, преди да потане окончателно. Вече бяха изтекли няколко безценни минути, а досега бе се умел да освободи само единия си крак. Нейбингър бързо губеше сили, водата беше студена, а парашотът ставаше все по-тежък и неподатлив. Търкот замахна още няколко пъти с кръка и изведнъж се озова право върху оплетение във въжета Нейбингър. Веднага се ориентира, сграбчи купола на парашута и го преметна през главата на полузадушение и ядосан професор. Нейбингър изплюгневно вода и произнесе дрезгаво: Повече няма да се хвана на този номер. Ще можеш ли да стигнеш до брега? И още питаш сопна се Нейбингър, откачи кола с тежестите и се хвани за мен. Само спокойно имаме още време. Търкут му подаде въже, за което да се закачи, и заплува към брега, където се виждаше синкавата светлина на ориентировъчната лампа. Зад нея, в черното небе, стърчаше само върхът на Цянлин. Когато излязоха на брега, там вече се бяха събрали всички десантчици от групата на Харкър. След проверката продължиха по края езерото, в посока към планината, но скоро се озоваха в тресавище и трябваше да забавят ход. Чак след около половин час излязоха на твърда земя, тук спряха и заеха кръгова позиция. Докато постовете се озъртаха в тъмнината, останалите се заеха да смъкват неудобните водолазни костюми. Търкот помогна на Нейбингър, давайки си сметка, че от тук нататък минутите им са преброени. Тръгваме. Харкър направи с ръка и хората му се разпръснаха, оглеждайки местността през приборите за нощно виждане. През визиора гората имаше яркозелени кафотенък. Не се отделяй от мен. Прошепна търкот на Нейбингър и, и го поведе. 22. Чело премигна в тъмнината. В тунела цареше непрогледен мрак, дори през тесния отвор в тавана не проникваше никаква светлина. Чуваше се похъркването на заспалите и нервното шумолене от онези, които бяха твърде изплашени, за да потанат в сън. Бяха се излегнали право на каменния пут, но това не и правеше впечатление. Беше спала и в потежки условия, макар тогава да бе далеч по-млада. Когато доведе руснаците при отвора, те побързаха да насочат преносимата сателитна чиния към него и веднага изпратиха кратко съобщение. Костанов и обясни, че не могат да получат отговор заради тесния отвор и че дори не е сигурен дали някой все още се надява на вест от тях. Челун е бе уверена дали постъпва правилно. Съмняваше се руснаците да рискуват с изпращането на подкрепления които да измъкнат Костанов и хората му, след като отвънняха заели позиция китайски части. Интересно, какво ли ставаше във външния свят? Дали айрлиянците бяха обявили за идването си? Ако е така, гробницата определено щеше ще да играе някаква роля в плановете им, съдейки по телевизионните репортажи, които бе гледала в Пекин, подземният комплекс на Великденския остров бе древна играчка в сравнение с машинариите, струпани в голямата кухина под тях. Не биваше да забрави, и за възможността да съществува друга, още по дълбока кухина, зад стената на залата за управление, която така и не бяха успели да отворят. А също и онова, което се криеше отвъд коридора, охраняван от убийствения лъч. Дали в тази посока също не са били прокопани кухини? И докъде стигаше светлиният отвор? Твърде много въпроси без отговор. Чело въздъхна, може би утрото щеше да помогне в решаването на някой от тях. Кели Рейнулд следеше сутрешното заседание, предавано на живо от седалището на ООН в Нью Йорк, на което се обсъждаше мястото за предстоящото кацане на арианците. Всъщност, вече го бяха избрали Нью Йорк, Сентрал Парк, при това без почти никакви пререкания, дори от страна на руснаците и китайците. Рейнулд бе развълнувана от факта, че тъкмо на територията на нейната страна ще се извърши първият контакт с пришелци от други светове. Дори бе намислила да отлети за Нью Йорк, за да присъства лично на събитието, но после се отказа. Щеше да види повече, ако остане пред телевизора. Пък и аилиянците сигурно щяха да пратят някого тук, в Невада, за да провери състоянието на кораба майка. Лари Кинсет се появи в лабораторията за реактивни проучвания още преди в слънце, настани се на бюрото си, извади сандвич и поръча да му донесат кафе, докато следеше същите новини. Които гледаше и Кели. Глупъци, мърмореше той, дори не знаят какво точно ще кацне. Беше виждал снимки на кораба майка. Ако нещо подобно се приземеше, в Сентрал парк нямаше да остане едно здраво дръвче. Освен, разбира се, ако пришълците не разполагаха със совалка, тък му преглъщаше последния залък от сандвича, когато забеляза промяна в изображението от Сидония, предавано на големия екран. Правоъгълникът в центъра на крепостта бързо менеше цвета си. В началото кинсет беше само заинтригуван, едва след няколко минути си даде сметка какво всъщност става, изглежда се отместваше някакъв похлупък. Черният правоъгълник о размерите си, докато накрая изпълни вътрешността на големия квадрат. Внезапно районът се озари в ослепително бяла светлина и компютърът мигновено задейства филтрите. Когато блясъкът намаля достатъчно, за да може изображението да се следи с невъоръжено око, във вътрешността на крепостта вече бяха подредени половин дозий на черни летателни съдове. Кинсейд познаваше добре размерите на крепостта и бързо пресметна на ум каква е големината им, не можеха да се сравняват с мащабите на кораба майка, но въпреки това размерите им бяха впечатляващи. Освен това, кой знае защо му се струваше, че в контурите им се та изкрита заплаха. Дали усещаше нещо интуитивно, или имаше друга причина. Черни на цвет, са заострени върхове, те бяха толкова различни от познатите за облени форми на кораба майка и скакалците. Сега поне вече знаем с какво ще дойдат, произнесе той, без да се обръща конкретно към някого. Кинсет премести поглед върху своя компютър и провери състоянието на наблюдател. Оставаше малко време, преди да преориентират орбитата на спътника така, че да преминава над на Сидония, Харкър вдигна свит юмрук, давайки знак на отряда да спре насред малкия поток, очертаващ пътя нагоре към планината, от която ги деляше не повече от 3-4 км. Вече виждаха с просто око светлините от машините на китайските части, блокирали входа към гробницата. Търкот се подпре на коляно и подаде ръка на ней Чейс вече беше извадил предавателя и се готвеше да докладва. Разга на сателитната антена, провери данните от миниатюрния екран и прикачи към предавателя кодиращо устройство, което шифроваше съобщението, записваше го с многократно по-висока скорост и накрая го излучваше. По такъв начин се намаляваше до минимум опасността от прехващане и разкодиране. Това, което първоначално щеше да получи Зандра, за приличаше по-скоро на припукване в ефира. Едва след като записът се пуснеше с забавена скорост, от срещното декодиращо устройство щеше да го превърне в разбираемо съобщение. Ти си наред, прошет на Харкър и му посочи предавателя. Търкут коленичи до апарата, наведе се над светещия екран и предаде на Зандра, че са се приземили благополучно и са готови да продължат с следващия етап на операцията. Когато натисна копчето за изпращане, емисията продължи не повече от секунда. Само след минута на екрана се изписа отговорът, свържете се с Челу и руския агент, кодово название Груев, които вече са в гробницата. Двата изхода блокирани, промърмури Търкот, помисли малко и написа второ съобщение, в което питаше за мястото, откъдето ще ги вземат, среща в квадрант 294 в в 20 часа местно време, хубаво, ама защо не пишат с какво ще ни вземат? Прошепна до него Харкър. Къде е този квадрант? Попита Търкот, докато Чейс прибираше антената. Харкър разга на плътнището си, клекна под него, извади карта и я освети с Фенерче. Ето тук, посочи той е с пръст, малка поляна сред гората, на 4 км северно от гробницата. Сигурно ще е с хеликоптер. Не познавам хеликоптер, който да стигне до тук от съюзническа територия, дори с резервно гориво на борда. Каквото иде, не бива да губим доверие в тях, лично аз не тая и капчица доверие към онази кучка Зандра, призна Харкър, там и е доктор Дъмкън. Тя ще се застъпи за нас, той видя, че Харкър върти недоверчиво глава и добави, вярва ми, дано, старче. Ако не го стори, с нас е свършено, разчитай на нея. Момчетата ти готови ли са за действие, ще бъдат, след десетина минути. Търкот погледна на изток. До изгрев Слънце оставаше малко време, да не успеят, докато е още тъмно. На мостика на американския разрушител, Обейниян, капитан Рейтс погледна безпокойно през рамо към своя старши радарен оператор. Предстоеше им да се промушат през иглено ухво, и това хич не се нравише на капитана. На север радарът очертаваше контурите на южната част на Лолдунския полуостров, от който ги деляха не повече от 22 км. В южна посока пък, почти на същото разстояние, лежаше полуостров Шандун. Бреговете на двата полуострова оформяха тесния залив Чайли, северо-источния край на Жълто море, край континенталната част на Китай. Обейниян беше разрушител от клас «Спруанс», въоръжен с ракети за поразяване на наземни цели «Томахолк» и противокорабни ракети «Харпун». Освен това разполагаше свертолетна площадка за две машини. Въпреки на личното въоръжение и бойни характеристики, обейниян, бе конструиран да оперира като част от флотска група, а не самостоятелно. Тъкмо това бе една от причините за безпокойство на капитан Рейкс. Нито един американски кораб, поне доколкото му бе известно, не бе доближавал толкова пекинския периметр. От техническа гледна точка, докато плаваха извън 20-километровата зона, те все още се намираха в международни води, но Рейкс знаеше че китайците не се съобразяваха особено с подобни неща, когато се отнасяше за техните териториални води. Докато останалите кораби от оперативната група продължаваха по маршрута си към Хонконг, за да се присъединят към тайванските съдове в залива, само преди 12 часа на Обениян бе наредено да напусне групата и да поеме самостоятелен курс в противоположна посока, право към китайската столица. Единственото, което получи, бяха координатите – 119 градуса дължина и 38 градуса ширина. Обейният, трябваше да пусне котва на километър и половина от указаната точка. Там да посрещне и презареди два хеликоптера и да чака нови разпореждания. Вече два пъти си изпрати радиограми на своя пят началник надежда да получи уточнения по предстоящата задача, но такива не последваха. Когато накрая си позволи да изрази недоволство, задето се налага да оперира в подобна непосредствена близост до китайските териториални води. Отвърнаха му, че заповедта идала от най-високо място и никой не можел да направи нищо. Правилно казват, че рибата се вмирисвала откъм главата. Промърмори ядно Рейкс, докато оглеждаше черния хоризонт през бинокола си. Извинете, сър, попита офицерът до него. Нищо, сопна се Рейкс. Нищо не съм казвал, майоро Калахан изтегли ръчката към себе си и почувства сезателно как колелата на «Блек Холк» се отлепят от пистата. Вдигна се на 120 метра и изчака, докато вторият хеликоптер, управляван от капитан Пътнам, заеме позиция вляво зад него. Докато вторият пилот въвеждаше в доплеровия навигационен прибор настоящата стоящата им локализация – Окалахан наклони носа на машината напред и по право на запад, отдалечавайки се бързо от летището в Кейси, разположено северно от Сеул, в Южна Корея. Окалахан вече беше пресметнал, че при постоянна скорост и вятър, след около 4 часа полет, щяха да достигнат борда на Обейниян, малко след зазоряване. Така ще разполагат с достатъчно време за отдих, преди да се займат с втората част от задачата. Единственият проблем, естествено, оставаха китайските радарни инсталации в залива Джайли, заради които се налагаше да летят колкото се може по-низко и да си поиграят на копка и мишка между островите. Веднага щом се увери, че всичко е наред, майорът се изтегна в креслото и остави на втория пилот да води хеликоптера. Искаше да запази сили и енергия за времето, когато наистина щяха да му потребват. 23. Моментът беше подходящ. Аирлианката прегледа на трупаната информация, за да се запознае с моментната ситуация. Тя протягаше дългия си пръст и лекичко почукваше на различни места върху главния пулт. Междувременно програмата за излизане от хибернация на членовете на първата група продължаваше да набира скорост. След като свери данните от външните сензори, аирлианката стигна до извода, че остава една дредна подробност, за която трябва да се погрижи. Тя инструктира компютъра да изпрати съобщение на Земята. По някакво чудо Лари Кинсет не успя да счупи нищо, когато му връчиха заповедта да изостави опитите за стабилизиране и преориентиране в орбитата на «наблюдател». И това бе неоценено от никого доказателство за силата на неговото самообладание. Всъщност, оказа се, че изискването е пристигнало право от Марс и специалистите от КАИСАПП само са го предали до крайния получател. А настояваха настояваха никакви обекти да не прилитат на Сидонийския регион. Очевидно в КАИ и пП не гледаха сериозно на бъдещето на сондата, а глупаците в Нью-Йорк бяха готови на всичко, за да угодят на пришелците. И какво да правя сега с... наблюдател, мътните ги взели, обърна се Кинсейт към прекия си началник, пукната пара не давам, Лари, отвърна шефът, само го далеч от илианската база. А да си си задавал въпроса защо не иска да ги следим, не, но като зърна презрението върху лицето на Кинсейт, шефът по-бърза да добави, не разбираш ли? Ние сме динозаврите, Луари. Когато аелианците пристигнат, нашата космическа програма ще им изглежда като раздрънка на Таратайка, спряла до ново Ферари. Всичко се променя и след два дни програмата ни ще е стара като света, но пък си е нашата програма. Възрази Кинсейт, защо смяташ, че илианците с готовност ще ни предоставят всички свои технически постижения, прави каквото ти се казва. И без това си имахме достатъчно ядове с «наблюдател». Разкрай го оттам, Кинсейт потърка морено слепо си и се върна в залата за управление. Так му изчисляваше новата орбита на «наблюдател», така, че да преминава максимално далеч от Сидонийския регион, когато почувства, че някой стои зад него. Обърна се и вдигна глава. Беше гледият мъж с побелели коси и тъмни очила. Заради стъклата не можеше да определи дали гледа към него. какво обичате? Попита Кинсейт. Стабилизирай орбитата на наблюдател, както планираше първоначално. Рече му мъжът. И кой го казва? Той погледна името върху табелката на непознатия. Беше изписано само Коридан и идентификационният код СТ. Най-високият, който някога бе виждал. Коридън му подаде един лист, всъщност, тук са готовите изчисления. След като сондата се премести на новия курс, спри всичко, остави бордовия компютър на минимален режим и изключи видеостереоскопа, и после, попита кинсет, после ще чакаме, току-що ми наредиха да изтегля сондата в страни. Защо трябва да променям това решение? Защото аз стоя на твоя шеф. Скори чукна с пръст по табелката, а също, защото и ти като мен не вярваш на ирлианците. По време на службата си в армията Търкут не веднъж бе срещал смъртта. Особено докато работеше в Европа, където преследваха и избиваха терористи. Но това, което сега му предстояше, го безпокоеше заради безсмислието си, хора срещу хора, когато съдбата на човечеството изглеждаше заложена на карта. Харкър бе разположил ударната група на хълма срещу входа на гробницата. Снайперистите вече държаха на мушка през нощните и китайските картечари, които охраняваха малкият двор отпред. Харкър се обърна към Търкот, проснат в тревата до него, мразя такива неща, прошепна той, какво толкова важно има в проклетата гробница, не зная, отвърна Търкот. А и сега не беше моментът да обяснява всички подробности, казва и кога да започваме, давайте. Рече Търкот. Двамата снайперисти откриха стрелба почти едновременно, но единственият звук, който се чуваше, бе тихото металическо изтръкване на ударниците. И двата куршума попаднаха право в целта, поваляйки войниците от охраната. Снайперистите продължиха стрелбата по следващите цели, този път подвижните часови. И докато прехвърлят обстрела към района около портата, 12 от китайците вече бяха премахнати, да тръгваме, рече Търкот на Нейбингър. Хоуис, сапюрът, вече бе за при вратите и ги оглеждаше. Търкот приближи една от джипките. Вътре имаше предавател с запален циферблът, което означаваше, че часовите са поддържали редовна връзка с щаба. Още няколко минути и щеше да бъде вдигната тревога, отдръпнете се, извика им Хоуис. Чу се остър Пугов и вратите се разтвориха, добре дошли, промърмори Търкот, чело се надигна заедно с другите, когато приглушената експлозия отъкна надолу в тунела, имаме си гости, произнесе развеселено Костанов и добави няколко команди на руски. Хората му приготвиха оръжие, вие останете тук, нареди Костанов, а ние ще идем да ги посрещнем, Търкот по е водачеството, а Нейбиндер го следваше по петите. Оставиха Хоуис и декем да охраняват входа. Тунелът се виждаше ясно през очилата за нощно виждане. Стените бяха гладко шлифовани, досъщ като тези в подземния комплекс в зона 50 и, и тунелите в Етиопия. Макар, че се стараеше да крачи безшумно, той чуваше ясно дръстането на подметките в пода и дори собственото му дишане звучеше необичайно силно. Всичко това нарушаваше концентрацията му. Внезапно Търкот замръзна и даде знак на останалите да спрат. Готов бе да се закълне, че е чул някакъв звук. Вдигна автомата и се приготви за стрелба. Професор Челу, извика тихичко той, в момента е малко заета, отвърна от мрака глас с до акцент, кой пита за нея. Точка. Търкот познаваше гласа и акцента. Нужни му бяха няколко секунди, докато изрови от паметта си съответната информация. Груев, повика го той. Една фигура се появи от страничния тунел. Търкот по-бърза да изключи прибора за нощно виждане, забелязал мощния прожектор в ръцете на другия. Тунелът се озари в ярка светлина. Позна го, макар да ги деляха десетина метра. Костанов, капитан Търкот, руснакът се поклони насмешливо. Радвам се да ви срещна тук, значи от самото начало си играл за руснаците. Сети се Търкот, само си ни хвърлял прах в очите. Костанов поклати глава. Напротив, всичко, което ви казах на самолетоносача, бе самата истина. Сега обаче нямаме време за обяснения, какво открихте вътре, нещо като център за управление. Костанов надзърна през рамото на Търкот. Ах, професор Нейбингър, да знаете само какви интересни неща ви чакат долу. Той каза нещо на руски на човека до него. Пращам един от хората ми да доведе професорката. След това ще продължим навътре по този коридор, той посочи наляво. Капитан Рейтс присвил очи срещу вятъра, докато вторият хеликоптер кацаше на вертолетната площадка. Изчака да спре въртенето на роторите и тогава се приближи към машините. Вече беше озадачен и дори обезпокоен от факта, че по корпусите им липсваше каквато и да било маркировка. Вертолетите бяха от познатия тип улха, блек холк, но досега не беше виждал да се окачват толкова обемисти допълнителни резервуари на малките носещи крила на товарния отсек. Освен това бяха боядисани в черно. Вероятно им предстояше доста дълъг полет, с тези допълнителни резервуари, пред сени рейт с нарастващо безпокойство, защото единствената страна, която ги заобикаляше от три посоки, беше Китай. А тези странни птици идваха от четвъртата посока. Не му се вярваше, че са пристигнали тук само за да презаредят и да потеглят обратно. Не беше изключено, но такива неща просто не ставаха в флотата. Рейкс остана на място, докато пилотът скочи от кабината и се приближи към него. Добър вечер, сър. Произнесе бодро окалахън. Ще ви бъдем безкрайно благодарни, ако хората ви напълнят до горе резервуарите на нашите птички и ако ни осигурите тихо местенце, където да отдъхнем няколко часа. Ще излетим едва по здрач. Рейтс се разпореди един от мичманите да се погрижи за екипажа, а той се върна на мостика, където поне все още командваше и произнесе с философска примиреност. От нас се иска да служим до сетен дъх. Уф, че студено, мамка му, произнесе с тракащи зъби Аймари. не се очуди, че тък му единственият волнонаймен на борда Пръв се оплака от снаразяващата температура в Сив Вълк. По на и стените избиваше гъст слой влага и единственият чум, който се чуваше в помещението, бе отпадащите върху металния подкапки. Вътре цареше мрак, ако не се броеше слабото сияние на аварийните светлини от таблото и блесъците на преминаващите с педантично постоянство, фу, та Даунинг погледна към показанията на дълбокомера. За последния час бяха избубили още 200 метра. Не го безпокоеше дълбочината, колкото постоянно спадащата температура, още колко ще трябва да чакаме, попита Еймари, за пети път през последния час. Даунинг не си направи труда да отговори. Загърна се плътно в Куминезона, докато полагаше почти на празни усилия да потисне треперенето, защо незита пъцивка и пък не се свържат с пасия и не го помолят да си повика обратно проклетите, фу, произнесе плачево Еймари. Даунинг вече бе помислил върху този въпрос и разполагаше с готов отговор, защото в пък пъл не знаят, че сме тук, тогава кой, подяволите, е наредил да слезем долу, не се предаваше и мари, знам колкото и ти, отвърна Даунинг, предполагам обаче, че е същият, който е дал нареждане на подводниците да кръжат над нас. В куба Кели Рейнлдс бе влязла в ролята на зрител, което обаче не я безпокоеше ни най-малко. Изображенията на илианските кораби върху марсианската повърхност, предавани от видеостереоскопа на «Наблюдател», бяха толкова заинтригуващи, че просто не можеше да се откъсне от екрана. Около корабите цареше някаква активност, но разделителната способност на скопичната камера не осигуряваше чак толкова детелна картина. Нямаше обаче никакво съмнение, че корабите се готвят за излитане. За съжаление малко по-късно системите на борда на «наблюдател» бяха изключени. В горния десенъгъл на екрана бяха изписани серия червени цифри, които отброяваха времето до обявения час за стартиране на ирлианските кораби. След по-малко от 48 часа летателните съдове на пришълците щяха да се приземят насред Централ парк. Часът на кацането бе предизвикал нови бурни дебати, този път за възможностите на корабите на пришълците. Очевидно бе, че след като възнамеряват да преодолеят разстоянието от Марс до Земята за по-малко от едно денонощие, корабите бяха в състояние да развиват смайващи скорости. Още едно технологично чудо, което земните учени се надяваха скоро да опознаят. Обсъждаше се също така откъде са пристигнали тези хищни ногти, както ги бяха нарекли в пресата, заради страховития им изглед. Товарният отсек на кораба майка бе предназначен за пренасяне единствено на скакалците. Подговорът дойде едновременно от няколко научни центрове, което затрудни определянето на първооткривателя. Така или иначе, предполагаше се, че хищните ногти са били прикачени отвън, вместо да бъдат пренасени в товарния отсек на кораба майка. Доколкото можеше да се прецени от изображението, подавано от видеостереоскопа, формата им съвпадаше с извивката в носовата част на кораба Майка. Заключението естествено породи нови спекулации относно предназначението на «ноптите», било заради местоположението им върху корпуса, или заради вида им, всички единодушно ги категоризираха като бойни кораби. За да успокои духовете, къй и пък, по-бърза да припомни... Че ако пришелците са имали намерение да причинят зло на човечеството, може ли са да го сторят още преди хилядолетия? Освен това, подчертаха откаи са ПП, а бил все признат защитник на човешката раса. Кели отклони поглед от екрана, загрижена за съдбата на своите приятели в Китай. От време на време в новините се мяркаха съобщения за онова, което ставаше на земята. Съюзническите сили бяха съкрушили и втория опит на саддам Хюсейн да превземе Ковейт и сега армията му отстъпваше в безпорядък. Вестите от Китай също бяха обезпокоителни. Имаше непотвърдени съобщения за сражения в покранините на Пекин и по улиците на Хонконг. Части на къне бяха завзели ключови позиции в града. Говореше се за масови разстрели и за тайвански командоси, които се сражавали на страната на студентите. Ало нито дума за обстановката около древната гробница Цянлин и може би така бе по-добре. Кели вярваше в уменията и способностите на капитан Търкот и не се съмняваше, че отново ще се срещне с него и с професор Нейбингър, след като всичко приключи успешно. И дано това да стане преди пристигането на спасие на земята, каза си тя и отново погледна екрана, където се виждаха корабите, толкова са красиви, прошепна тя, толкова красиви. 24. Не можеш ли да се ориентираш? Обърна се Търкот към Нейбингър. Намираха се в контролния център заедно с Костанов, Челу и студентите. Божичко, никой не се е натъквал досега на подобно откритие, възклик на Нейбингър, докато оглеждаше многобройните пултове и табла. Не може да се сравнява дори с подземната зала на Великденския остров. Само дето да няма компютър, отбеляза Търкот, вярно е, няма. Съгласи се Нейбингър, но тук, той посочи от срещната стена. Кой би могъл да знае какво се крие зад нея? Да не забравяме и централния тунел, охраняван от лъча. Професоре, ще можете ли да отворите стената? Попита нетърпеливо Костанов, не разполагаме с много време, за къде бързате? Попита джело? Просто очакваме войниците отвън всеки момент да почукат на вратата. Подсмихна се в отговор търкот, едва ли ще са щастливи да ни завалят тук, освен това. Както ви казах, добави Костанов, Аспасия ще бъде на земята след по-малко 48 часа. Е, и, обърна се към него търгут. Какво е от това? Нещата тук са негови, нали, че са ирлиянски, няма съмнение. Кимна бавно Костанов. Съмнявам се обаче, че принадлежат на Аспасия, бунтовниците, подхвърлина и бингър. Така смятаме. Отвърна Костанов. Кои сте, вие? Попита Търкут, в четвърти отдел се занимават с този проблем от доста време. Щом се занимавате от доста време, защо чак сега решихте да посетите токашната подземна база? Попита Търкут, заради пристигането на ирлианците, Костанов се обърна към Нейбингър. Професоре, какво можете да ни кажете за това помещение, че е център за управление? Бе краткият отговор на Нейбингър който разглеждаше пултовете, управление на какво, на меси се челу, на това, Нейбингър размаха ръка над главата си, на целия този комплекс. Доколкото можех да преценя, гробницата е била издигната тъкмо, за да побере в себе си машините, които видяхме в голямата зала и, и, повтори нетърпеливо Костанов. Вместо отговор Нейбингър натисна с дла на един участък от пулта, който разглеждаше. Върху черната повърхност се появиха светещи рунически символи, какво си намислил, подскочи търкот. Без да обръща внимание на околните, Нейбингър се съсредоточи върху онова, което превеше. Той задържа ръка на няколко сантиметра над полта и бавно я премести в страни. Отдолу се появиха знаци и професорът се да ги натиска, явно в определена последователност. Изведнъж се разнесе силно бръмчене и всички в помещението неволно отстъпиха назад. В отсрещната стена се появи цепнатина, която започна бързо да се разширява. Търкут и хората му инстинктивно вдигнаха пред себе си оръжията, същото сториха и войниците на Костанов. Нейбингър и пресече, ничията земя, пред дулата им и изчезна от стаята. Търкут го последва, вече се досещаше какво ще видят от другата страна. Точно в центъра на малката стая бе положена двуметрова пирамида, обгърната от сияеща златиста маръня. Докато търкот се озърташе, Нейбингър доближи пирамидата и постави длани върху гладката и повърхност. Златистото сияние се разшири и охвана на археолога, сякаш го притегляше навътре. 25-ти, точно в указания час Локалахан, вдигна уверено вертолета от борда на «Обейниян» и го насочи към брега. Постепенно намали подаването на гориво до максимално економичен режим и снижи височината до 15 метра над морските вълни. Летяха със скорост от 130 възела. Слънцето бързо се спускаше към хоризонта и щеше да се стъмни още преди да достигнат брега, което също напълно съвпадаше с плановете им. До целта оставаха не повече от 6 часа полет, стакатото на автоматичната стрелба отек на глухо в подземната зала. Търкот се извъртя ряско и затича към вратата. Готов за стрелба автомат, а отзад го следваха Костанов и хората му. Беше изпратил Хоуис и Декем да охраняват входа, малко след като Нейбингър осъществи контакт с пирамидата. На половината път по страничния коридор всички забавиха крачка заради оглушителната експлозия, която разтърси до основи издиланите от камък стени, отеквайки многократно в тунелите наоколо. Малко по-нататък срещнаха двамата десанчици, целите покрити с прах, наложи се да взривим входа, докладва Холис, китайците докараха танк. Сега какво ще правим? Попита Костанов. Все ще измислим нещо, рече Търкут. Защо не опитаме през входа, който вие сте използвали? Той е от другата страна на голямата зала, но сега е блокиран отвън. Ще излезем. Заяви търкот, но му се щеше наистина да се чувства толкова уверен, колкото бе прозвучал гласът му. Вътре в крепостта кабелите се отделиха от енергийните резервуари. След 5000 години непробуден сън, екипажите отново поеха към корабите. Зад тя светлините угасваха, Без каквито и да било видими признаци за разход на енергия, корабите се отделиха гладко от марсианската повърхност. Докато набираха височина, пътищата им се кръстосваха в заплетен танц. Шесте хищни нокътя насочиха върховете си към земята. 26-ти. Търкот провери часовника си за трети път през последните 10 минути. Той вдигна глава, за да открие, че Костанов се е вренчил в него. Руснакът извива просително вежди и посочи своя часовник. Търкот отново се извърна към Нейбингър, който продължаваше да лежи върху наклонената стена на пирамидата, обгърнат от златистото и сияние. Стоеше там от 2 часа. Китайците отвън сигурно вече са получили подкрепления. Промър Мори Костанов, аха, Кимна на неохотно търкот, не можем да излезем нито откъдето сте влезли вие, нито по нашия път, аха, повтори търкот, сет не добави, след 4 часа идват да ни приберат. Ако ни няма в района на срещата, никой няма да ни чака. А пътят до дома е доста дълъг, на какво разстояние е районът, на 6 км северно, значи, до там са 2 часа. Пресмет на Костанов, ако успеем да излезем, и ако никой не ни застреля, добави Търкот, така е, приятелю, така е, ами вие, ние отдавна изпуснахме нашия контакт. Все пак, ако се измъкнем навън, ще поискаме помощ по радиото, можете да дойдете с нас, предложи Търкот, струва ми се, че това е единственото решение. Призна Костанов, защо на самолетоносаче се преструваше, че не работиш за вашите. Костанов потърка на болата си Брада, може да ти е трудно да го повярваш, но ние в Русия подкрепяме работата на ГАИ СПП. Сметнахме, че това ще е най-бързият начин да снабдим комитета с информация за онова, което ставаше в рододобивния участък на Тералео. В края на краищата, ние бяхме подложени на сериозни критики от страна на обществеността, задето сме пазили в тайна катастрофиралия Айрлиянски съд, също както и вие, заради зоната. Искахме да избегнем нова нежелана обществена реакция, не те разбирам, поклати глава Търкот, или може би, не ти вярвам. Костанов се усмихна, и сигурно си прав, приятелю, той седна, кръсто се украка, и Търкот се настани до него. Китайските студенти се бяха скупчили около професорката, а Харкър и десантчиците изграждаха отбранителна линия в голямата зала. Кой знае защо Търкот не вярваше китайците да нахлуят в тунела? Сигурно предпочитаха да ги оставят да измрат от глад. Войниците на Костанов бяха при Харкър. Ще споделя с теб малко информация. Заговори спокойно, Костанов. Информация, която прехвърля националните граници. Чувал ли си някога за организация с кодовото название СТАР? Търк от поклати глава. Костанов прокара пръст по долната си устна, потънал в размишления. Откъде да започна? Уф. Всичко е толкова объркано, че по-добре първо да ти разкажа какво знам със сигурност, а после да премина към слуховете. Там, на носеча, казах доста верни неща. Наистина съм работил в четвърти отдел на Руското министерство на вътрешните работи. Излагах само, като скрив, че още работя в това ведомство. Подобно на вашия, Меджик, на четвърти отдел бе определено да се занимава с данните за пребиваването на пришелците на земята. Също като «Меджик» и ние знаем, че Земята е била посещавана, още повече, че разполагахме илианския кораб. Подобно на вас и ние търсехме други артефакти, но имахме и друга задача. Напълно логично, ако се замислиш, от нас се очакваше да разработим план за действие при враждабен контакт с пришелци. Дори се придържахме към предположението, че всеки подобен контакт ще бъде враждебен, тъй като пришълците неминуемо ще имат различни от нашите цели и това ще доведе до възникването на конфликт на интересите. Съвсем оправдани разсъждения, ако се вземе предвид руската история, която е низ от подобни конфликти, Костанов се засмя. спомни си, че както Наполеон, така и Хитлер са чукали на вратите на Москва. Достатъчно е да погледнем в небето, за да си представим, че следващата заплаха може да дойде оттам, и тъй, разполагахме с катастрофиралия кораб. Притежавахме и доклад от разузнаването за работата на вашия «Меджик». Знаехме, че на скакавците летят ваши пилоти. Охраната на Зона 50 и 1 не е чак толкова непреодолима, колкото си въобразявате. Бяхме запознати с историята за намирането на атомната бомба в Голямата пирамида. Открихме я в берлинските архиви след края на Втората световна война. Оказа се, че нацистите са били доста напреднали в разчитането на старите руми, добре, че ние ги изпреварихме с края на войната. С други думи, разполагахме с изобилна информация. Знаехме за Сидония и лицето, за крепостта и голямата марсианска пирамида. Предполагахме, че по някакъв начин са свързани са ирлианците. Защо иначе бихме изпращали толкова много сонди до Марс? Търкот му повярва, този път обясненията на Костанов звучаха напълно логично. Но имаше още нещо, продължи руският офицер. Предполагахме, че ирианската база на Марс е автоматичен наблюдателен пост, управляван от компютър, може би дори изоставен, с изчерпани енергийни запаси, но не можехме да рискуваме. Ами ако грешим, ако стигнете преди нас до Марс и обявите тамошната база за ваше притежание. В края на краищата, вече имахте скакалците, не биваше да ви позволяваме да се здобиете с нови козове. Ето защо сонгите, които изпращахме към Марс, бяха съоръжени с ядрени бойни глави. Било е някъде в средата на 60-те, когато управляващите взели решение да унищожат Сидонийския регион, но, понечи да го прекъсна изумено търгот, да, така е, не сме успели. Тръгът уморено морено слепоочия, докато се опитваше да асимилира чутото, което ме връща към въпроса, с който започнах. Продължи Костанов, в хода на нашите разследвания на няколко пъти се натъквахме на названието СТАР. В началото сметнахме, че става въпрос за американска организация, може би за клон на Magic. Но скоро започнахме да подозираме нещо далеч по-голямо и заплашително. Харед се очертаваше като многонационална организация, концентрирала в ръцете си висшата власт в много страни, включително и в Русия, където нашият отдел непрестанно се натъкваше на пречки и ярост на съпротива всеки път, когато се займаше с този въпрос. И открихте ли нещо, попита търкот, когато другият потъна в мълчание? Не, отвърна свъсено Костанов, не много. Изгубихме доста добри агенти, мои близки приятели, в началото на 90-те дори заловихме човек, когато подосирахме, че работи за СТАР, и какво направихте с него, Попита Търкот, който познаваше добре методите за разпити в КГБ. Нищо, за съжаление. Умля, преди да получим нужната информация, попрекали ли сте смъченията, не, просто умля. Все едно, че някой му спря тока. Изведнъж угъсна. Така и не можехме да го съживим. Все пак направихме аутопсия и установихме нещо много странно. Костанов направи кратка театрална пауза. Агентът се оказа клонинг. Използвахме специалисти, работили върху генното инженерство и клонирането, и заключението им беше недвусмислено. Човекът беше клониран, но кой може да го е направил, имам известни подозрения. От доста време ги тая в себе си, без да ги споделям с когото и да било. Понякога съм ги смятал за глупост, но вече не мисля така, след като узнах всичко, което той, тук Костанов посочи Нейбингър, е получил от стража компютър на Великденския остров. И по-точно, според мен СТАРА е организация на ирлианските бунтовници, опериращи от строго секретна база и използващи човешки клонинги като свои агенти сред нас. Чакай, чакай, надигна се стреснато търкот, но в този миг вниманието му бе привлечено от Нейбингър който направи крачка назад от пирамидата и се строполи на пода. Търкут скочи и изтича при него, свести се, бе човек, извика той, докато го разтърсваше, ела на себе си. Нейбингър бавно отвори очи, но погледът му беше разматен. Божичко, възкликна той, трябва да го спрем. Кого? Попита Търкот, докато го нагласяваше в седнало положение, а Спасия, мислех, че е от добрите. Не, Нейбингър поклати чаяно глава. Той идва, за да ни унищожи и да вземе кораба майка. 27. Всичко излезе наопаки, говореше за дахано Нейбингър пред смълчаната аудитория. Оказа се, че Спасия е бунтовникът, който искал да поруби човешката раса и да експлоатира природните ресурси на планетата за свои цели. Куртадите, той огледа странната смесица от лица, китайски, руски и американски, следящи всяка негова дума, куртадите не са друга раса. Кортът е илиенска дума за, за, нещо като полиция. Тък му те попречили на Аспасия да осъществи плановете си, но били принудени от обстоятелствата да останат на Земята. Последва кратка пауза, докато останалите осмисляха чутото, преди Нейбингър да продължи, водачът на Кортадите бил елиенец на име Артак, или може би това му е званието. След като разрушил базата на Аспасия в Атлантида, той наредил на хората си да се разпръснат. Самият Аспасия избягал с бойните кораби на Марс и така се възцарило нещо като примирие. Артът държал контрола върху кораба Майка, докато в ръцете на Аспасия останало устройството за междузвездна връзка. По тази причина последователите на Артът построили участъка от Великата китайска стена във формата на сигнал към космоса. Заложили под него и атомна бомба, в случай че сигналът привлече вниманието на вражеска група. Тяхно дело, естествено, е и гробницата, където било събрано с наяжението. Също те изкопили голямата подземна кухина в Етиопия и окачили рубинената сфера над голямата цепнатина, заплашвайки, че ще я задействат и ще унищожат цялата планета, ако Спасия посмее да се върне. Те скрили скакалците в Антарктида и кораба майка в зона 51 Оставили ли няколко стражеви компютъра на различни места из планетата, за да следят развитието на събитията? Един тук, втори – в Джамил Тапек, който сетна по в ръцете на Меджик, имало и други. Но защо Аспасия се връща? Попита Търкот, който все още бе под впечатлението от разказа на Костанов за СТАР, защото снята, че разполага с по-добри позиции спрямо Кортет и вероятно защото войната е свършила. Коя война? Попита Челук. Отвъд пределите на Слънчевата система е имало война, между елианците и друга раса, и тя също е играла важна роля. Заради нея Артът не смеел да задейства двигателите на кораба Майка. Не може ли да се свърже с родната система, тъй като устройството за междузвездна връзка било Ласпасия. Но, Нейбингър спря, объркан от променящите се в главата му изображения, всичко това е много интересно, прекъсна го Костанов. Само че сега поважното е да се измъкнем от тук и да се доберем до района за изтегляне, но тази информация е от изключителна важност. Възклик на Нейбингър. Постойте малко, гласът на търкот накара другите да замълчат. Сочеше с пръст компютъра, но очите му следяха лицето на Нейбингър. Какво те кара да вярваш на този страж? Преди повярва на другия, от Великденски остров, макар да пееше различна песен. Сега излиза, че Аспасия е врагът, а Артът е доброто момче. А беше обратното. Всичко това са глупости. Има само един факт, с който трябва да се съобразяваме. И кой е той, приятелю, попита Костанов, че ние сме хора, а те не са. И трябва да защитаваме нашите интереси, независимо какво твърдят проклетите компютри. Търкот постави ръка на рамото на Нейбингър. Знаеш ли какво иска Аспасия? Защо идва тук, за кораба майка? И защо не го е направил, по което и да е време през последните 5000 години? Идва, взема го и си заминава, без никой да му попречи, защото досега двете групи са поддържали равновесие на силите. Всеки от компютлите е следял развитието на нещата, изчаквал е. И в какво се изразява това равновесие, попита търгот, Търкот, Артът държал под контрол рубинената сфера. Чакай, сега вече знам какво представлява тя. Трябва да отидем при нея. С нейна помощ, помощта Спасия ще може да излети с кораба Майка. Тя е енергийният източник на междузвездния двигател. Корабът Майка може да се вдигне и без нея, но не би могъл да прекуси космическото пространство. Зная кода за освобождаване на сферата, и все пак, защо Аспасия и чак сега, повтори въпроса си търкот, защото, защото генерал Голик и Меджик са преместили един от стражите на артът който бил свързан с рубинената сфера в голямата цепнатина. Същият страж, който по-късно унищожиха, фу, тата. Сега Аспасия вероятно мисли, че ще може да се добере безпрепятствено до сферата и кораба майка, а ми този страж, тук, търкот посочи златистата пирамида. Не роква на главата си с ръце, всичко е толкова объркано. Доколкото успях да разбера, артът разпръснал не само хората, но и снаряжението си. Та този страж отговаря за контрола на друга част от екипировката. Чакай, нещо не се връзва, вдигна ръка търгот. Защо стражът, който намериха, Меджик, се опитваше да ги накара да включат двигателите на кораба Майка? Дали пък той не е нарушил примирието, принуждавайки другия от Великденския остров, да реагира? Може би, подяволите, не зная, мърмореше нейбингър, например, ако стражът на Меджик ги е помислил за корта ги. Не ми е съвсем ясно. Едно е сигурно – не бива да позволяваме на Аспасия да сложи ръка на рубинената сфера. В такъв случай най-добре е да изчезваме от тук, заяви Костанов, и чукна с пръст по циферблата на часовника си, да се съсредоточим върху непосредствените проблеми. Търкот трябваше да се съгласи, че Роснакът има право, от компютъра не узнали за някоя друга възможност за излизане от гробницата, попита той. Нейбингър затвори очи. Информацията, която получих, е предимно в картини. Той му лъкна, огледа стаята и приближи контролното табло. Има една шахта, която върви диагонално от главната зала право нагоре към повърхността. Той му лъкна, докато сортира образите в главата си. Мога да отворя долния икра и край дистанционно, но горния се отваля само със специален код. Не разполагам с този код, каква е дебелината на горния люк, Трудно е да се прецени. Свираме не Нейбингър. Няколко десетки сантиметра, може би, и е изработен от черния аилиянски метал, не. От тукашни материали, тогава отваря и долната врата, нареди търкот. Нейбингър прокара език по изпрахналите си устни и постави длан върху таблото. В отговор върху пулта изгря зелена светлина, а отвън се разнесе метален грохот. Търкот изтича в голямата зала, тъкмо, когато войниците бяха забелязали оформилия се в една от стените отвор, да тръгваме, викна той на другите. Нямаше време за губене, ако искаха да стигнат в уречения час в района за изтегляне. На всичко отгоре, ако Нейбингър не грешаше и Аспасия наистина носеше със себе си заплаха за човечеството, разполагаха само с 36 часа. За да му попречат, ако се съдеше по диаметъра на шахтата, тя очевидно е била предназначена за свободно движение на скакалците, които да проникват и излизат от голямата зала. Вероятно през нея са били спуснати и черните контейнери. За изкачването се наложи да използват въжета. Шахтата се оказа прекалено стръмна, на места почти вертикална. Търкот водеше и само след 5 минути зърна горния край. Лъчът от фенерчето му се отразяваше в металната повърхност на плътно затворения люк. Търкот се извъртя през рамо и извика – Хоуис! Всички останали да намерят укритие. Сапюрът се изкатери до него и солидно натъпканата си раница в една ниша. След това се заеда оглежда люка. Някаква приблизителна представа за дебелината, професорът каза няколко десетки сантиметра. Хоуис кимна, но умът му вече работеше над проблема. Отвори един от страничните джобове на раницата и извади вързот с тънко алпинистко въже и няколко скални клина. Подаде два от клиновете и малко чупче на търкот и му посочи десния край, докато той се приближи към левия. След като забиха клиновете и прокараха въжето през ушите им, Хоис закачи на единия му край лъскав метален цилиндър, който също извади от раницата. Беше почти 90 см дълъг и 30 широк. Използвайки раницата си за жест, хвои си стегли за ряда и го опре в долния край на люка, дано да стане промърмори, когато двамата се спуснаха обратно, внимавай, ще гърмим, извика на останалите и включи детонатора. Разнесе се облушителен трясък, миг по-късно ги удари вълна от горещ въздух, която продължи надолу. Търк пръв се за катери нагоре. Сега бе е момент. Ако взривът не бе отворил люка, щяха да останат вътре завинаги. След няколко метра в лицето гулъх настроя свеж въздух. Откъснат от панките, люкът бе изхвърчал навън, да се махаме от тук, извика той на останалите. Когато отново вдигна глава, откри, че между нащърбените краища на отвора мъждукът звезди, търкот се показа отгоре и огледа околността. Намираха се на около 200 метра от върха на гробницата. На няколко километра вясно блестяха светините на града. Той се ориентира по компаса и установи, че се излезли на източния склон на планината. Районът за изтегляне беше на 4 километра в северна посока. Изведнъж търк от застина, забелязал дълга верига от движещи се светлинки, само на около 800 метра под него. Бяха обхванали гробницата като в обръч и бавно го затваряха. Ей, хора, да побързаме! Обърна се той към шефтата, взривът трябва да се е чул надалече. След него излезе Хоуис, спусне въже и поткани другите да се изкателят. Харкър остана последен, за да помага на китайските студенти. Когато всички се събраха на стръмния склон, търкот посочи на Харкър светлините, посрещачите вече идват. и е, че това е цял батальон, възклик на Харкър, оценил в миг ситуацията. После огледа небето, добре поне, че нямат вертолети. Инак до сега да са ни турнали по хлопъка, той погледна загрижено търкот, няма да можем да се движим достатъчно бързо, заради старата госпожа. А този път са много повече от нас, да имаш други идеи, попита търкот, само една. Задачата ми беше да ви доставя обратно живи и невредими, тепи професора. За китайци и руснаци не е ставало дума. Ах, съвършено вярно, произнесе Костанов, който стоеше за тях. В края на крещата, войникът трябва да изпълнява стриктно заповедите, всички сме в кюпа, заяви решително Търкот, готови ли сте, обърна се той към останалите, напълно, отвърна вместо другите професорката, подплела се на бамбуковия си бастун, и не се беспокойте за мен. Зная какво се иска, няма да ви забавя, аз ще прикривам отзад, предложи услугите си Костанов, хайде тогава, Търкот махна на останалите да тръгват. Беше доста трудно да се придвижват по стръмния склон, следвани от противник, който ги превъзхождаше многократно. Изведнъж шум шумно търкалящи се камъчета и насочи автомата си в мрака, от който изплуваха пет фигури. Лъчът на лазерния мерник вече танцуваше по телата им. Когато зад гърба му се разнесе гласът на че не стреляйте. Те са мои приятели, тя добави още нещо на китайски, за обиколи и приближи непознатите. Лофа, нали ти казах? че не бива да се бъркаш в неща, които не се лъжица за устата ти, обади се отсреща Лофа. Гледаше зад тях, към приближаващите се светлини, викам им на моите, че старицата този път е загазила, ама, така е, който не ме слуша. Ако искате да отървете задниците, следвайте ме, накъде, попита Търгот. Лофа посочи върха на хълма, прехвърляме се отгоре и се спускаме по западната стена. Търкот, поклъти глава, ние трябва да продължим на север. На север има цяла армия. Осведоми го за Хилен Лофа. Дойдохме от запад и знаем едно местенце, през което все още се минава. Не. Ще продължим на север. поклати глава, търкот. Нямаха време за губене, не само, че наближаваше часът за изтегляне, но и е спасие, скоро ще ше да кацне на земята. Ами, както желаете, свираме не Лофа, тъкмо ще ми е полезно без вас. Чело се пресегне и сграбчи търкот за ръката, отнесете истината на света, произнесе умолително тя, аз ще я разкажа пред моя народ. А и толкова много неща дълго останаха неразкрити, добави тя към нея и Успех, пожела им търкот, но Офа и хората му вече бяха потънали в мрака. Той се огледа, кордонът от войници бе само на 600 метра. При досегашния темп на движение нямаше никакво съмнение, че ще им преградят пътя, преди да се измъкнат начисто. Харкър повика тихо той, без да спира. Аха, офицерът вече беше зад него. Извикай и чест в предавателя. Когато свързочникът се изравни с него, търкот спря, приготви сателитния предавател. Искам да пратя предупреждение, той млъкна. В нощния въздух отчетиво се чуваше бръмченето на вертолетни перки. Внезапно групата им беше озарена от мощен прожектор, който ги заслепи през приборите за нощно виждане. Миг по-късно отекна зловещото металическо тракане от картечна стрелба. Търкот с един замах смък очилата, с грабчина и и го прикрес тялото си. Последният откос премина на сантиметри от тях и е прикува склона на планината. знайното тяло на свързочника се изтърколи надолу към предващата пехотна линия. Търкот коленичи, вдигна автомата и откри огън по вертолета, а останалите последваха примера му. Прожекторът логъсна, а вертолетът се наклони рязко на една страна и бързо се отдалечи на безопасно разстояние, докладвайте положението, извика Търкот, Чейс и Брукс, мъртви. Предавателят е разбит, отговори Харкър, имам един ранен. Добави Костанов, да тръгваме, нареди Търкот, не, спря го Костанов и допълзе до него, моят човек не може да се движи. Твърде много ще ви забавим, той посочи приближаващия се кордон, ние ще ги задържим. Ще заемем позиция тук, а вие продължавайте. Костанов положи ръка на рамото на Търкот, вашата задача е поважна от живота на един войник. Търкот протегна ръка и стисна неговата. После бързо се извърна, добре. Продължаваме, извика той на четиримата Барети и професора, Костанов допълзи обратно при хората си. Надвеси се ранения, провери превръзката и я притегна, за да спре кървенето. Дмитрий, пусни им няколко реда, обърна се той към другия войник, нека свинайте знаят, че ги чакаме. Дмитрий разгана приклада на автомата си, прицели се и изстреля дълъг от Косправо към кордона от китайски войници. Настъпи Бъркотия, линията се разкъса и се извъртя в посоката, от която бе дошла стрелбата. Скоро над главите им започнаха да свистят куршуми. Светлините на фенерчетата угаснаха и Костанов можеше да си представи, как китайците бавно се прокрадват към тях в тъмнината. Той бръкна в паласката, извади всички резервни пълнители и ги подреди до себе си. От вътрешния си джоб измъкна смачка на синя барета, същата, която бе получил преди 25 години, когато завърши десантната школа. Много неща се бяха променили в страната му и в него от това време, но сега Костанов искаше китайците да узнаят кой е удържал позицията срещу тях. Дмитрий Кимна, докато Костанов си нагласяваше баретата за матушка Русия, произнесе той за майката земя, поправи го Костанов. Опля приклада в рамото си и откри огън. Търкот чуваше ясно през и това го накара да ускори кратка. Не биваше да погубват с ръка онова, заради което бяха жертвали живота си руснаците. Само след няколко минути стрелбата стана спорадична, после съвсем замля. Търкот с компаса. Бяха заобиколили гробницата и сега север беше надолу по склона. Търкот започна бързо да се спуска. До района за изтегляне оставаха само 4 км. 28, вече половин час Кели Рейнолд серовичкаше без особен резултат в компютърните разпечатки на посланията, изпращани на съвсем кратки интервали от стража под Великденския остров. Съобщенията несъмнено бяха предназначени за приближаващите се към земята кораби, защото те на своя ред отвръщаха се епизодични изблици на информация. Изглежда, мислеше си, Кели, а спасия иска да навът за всичко, което се бе случило на земята за изминалия период. След потвърждението за мястото на приземяване, Аспасия не бе изпращал повече съобщения до КАИ и САПП. среща оставаха само 36 часа и телевизионните предавания кипяха в трескава активност. Кели все още се надяваше, че приятелите й ще успеят да се върнат от Китай на време, за да присъстват на това знаменателно събитие, което неминуемо щеше да постави началото на цяла една нова глава от човешката история. Още 3 километра и щяха да стигнат района за изтегляне. Склонът вече не беше толкова стръмен и това значително облегчаваше придвижването им, търк от погледна на изток, където вече се показваше бледото сияние на приближаващия ден. Зад гърбовете им, само на километър в северна посока, се носеше обезпокоителният грохот на военни машини. Още понататък, в същата посока, кръжеше удареният хеликоптер. С изравняването на терена се появиха гъсти храсталаци, които осигуряваха достатъчно прикритие, как се справяш, професоре, ще го преживея. отвърна не колко остава, два километра, не забавяй ход. От мрака изплува харкър, спрете, прошепна той, имаме проблем. Държаше в ръце обемист термоскоп, който позволяваше да се оглежда района за топлинни източници, като хора и машини, дори през листата на гъстите храсти. Беше го насочил в посоката, в която се движеха. Какво виждаш? Попита Търкот. Още един кордон, на около 600 метра точно на пътя ни. Заели се позиция в основата на хълма и не мърдат. Явно ни чакат. Търкот погледна часовника. До срещата с вертолетите оставаха по малко от 2 часа. Нямаха никакво време да търсят за обиколни пътища, а и не беше изключено да се натъкнат на нови заграждения. Какво предлагаш? Попита той. Да се разделим. Ще взема декем в мене. Имаме снайперови пушки, оборудвани с термични мерници. Той посочи е един страничен склон на планината Гробница. Ще заемам позиция там и ще започнем да стреляме. Първоначално ще настъпи объркване, докато ни открият. Важното е да ви осигурим проход, през който да се прокраднете, докато е още тъмно. А с вас какво ще стане? Попита Нейбингър. щом стигнете хеликоптерите, ще пратите един да ни вземе. Търкот знаеше добре, че шансът баретите да останат живи до тогава е твърде малък, но моментът не беше подходящ за спорове. Харкър си даваше сметка с какво се захваща, добре, склони той, колко време ви е нужно, дай ни 15 минути, за да заемем позиция. Тръгвате веднага, щом открием стрелба, разбрано, ким на Търкот. Той подаде ръка на Харкър и почувства как мазолестата му дуан лепне от кръвта, останала от ръкостискането на Костанов, как върви, попитали за дънкан. Зандра прослушваше радиосъобщенията, «Добре, двата хеликоптера се движат по график, за сега няма данни, че са ги засекли, защо сте толкова сигурна, наредих да вдигнат едина ООА къса, край бреговете на Китай, за да следи обстановката». А ако ги засекат, имам план и за този случай, заяви Зандра, мога ли да го чуя, не съм длъжна да ви се отчитам за всичко, произнесе с почти равнодушен глас Зандра, на кого все пак сте длъжна да се отчитате, мисля, че обсъдихме тази тема, искам да знам какви са мерките за защита на унези хора по време на изтеглянето им, настоя Дънкан. Зандра включи едно копче на радиоприемника пред нея, ето, можете да следите заедно с мен хода на операцията. Така ще сте в течение на всичко, което правя. Полковник Майк Зики беше командир на самолета за далечно радиолокационно откриване, наречен АУАКС, на който Зандра, благодарение на изключителните си пълномощия, бе наредила да се вдигне във въздуха. Докато модифицираният за целта Боинг 707 изравняваше полета на 11 000 метра, Зики даде заповед да бъде включена 9-метровата радарна чиния, монтирана върху покрива. АУАКСък притежаваше едно основно предимство пред наземните радари и то се криеше във възможността му да «гледа» надолу. Кривините на местността не представляваха пречка за радарните сигнали, излъчвани на определена височина. Така ЗИКИ и екипажът му разполагаха със съвършено точно радарно изображение на терена в обсег от 400 км, подновявано на всеки 10 секунди, след поредното завъртане на ротодома. За съжаление дори този обхват се оказа недостатъчен за следене на района, който им беше зададен. Виждаха чудесно цялото крайбрежие и вътрешността до Пекин, но не можеха да достигнат на 1600 км навътре, в околностите на град Сиан. Но въпреки това самолетът можеше да изпълнява задачи по командване и управление, благодарение на пряката си връзка с шпионския сателит КХ който следваше геосинхронизирана орбита над Централен Китай и предаваше постоянна информация за наблюдавания участък. Така екипажът на ЗИКИ се заеда идентифицира и разкодира едно по едно изображенията, които постъпваха от КХ. Първо маркираха гражданските самолети и когато привършиха, на екрана останаха само няколко точки на активност, всичките в района на планината Цианлин. Имаше още две светещи точки, които се приближаваха бързо към същия район. Това са нашите вертолети, посочи ги радарният оператор. Летят на минимална височина и по скоростни характеристики отговарят на Black Hawk, въведи дешифриращ код Alpha 4 Romeo, нареди Зики. Операторът изпълни заповедта и изведнъж на източен Китай се появиха още четири светещи точки, които се движеха право към Цянлин. Какви са тези? възкликна учудено операторът. Защо ги нямаше на радарното изображение? Той млъкна, превключи за миг на термално изображение и се плесна по челото. И тук ги няма, господи, добрият картоиграч винаги държи няколко аса в ръкава си, произнесе доволно Зики. Четири фа, стелт за въздушна поддръжка на изтеглянето. 29. На борда на «Сплинкфилд» капитан Форстър бе е старшият офицер сред командирите на трите штурмови подводници от клас «Лос Анджелис», които кръжаха високо над «Сив Вълк». В момента, «Сплинкфилд» и Ашвил използваха минимална част от мощностите си, колкото да захранват животоподържащите си системи. Пасадена, третата подводница от фултилията – бе активирала всички свои прибори за наблюдение и непрестанно следеше развоя на събитията. Така, Пасадена, подаде първа съобщението, че, изтребителите Фу се приближават отново от дълбочините. Форстър не отговори, запазвайки, както се изискваше, пълно ради умълчание. Капитанът на Пасадена, знаеше какво трябва да прави, екипажът на Пасадена, действаше с добре отработена през многочасовите тренировки и ефикасност. Стрелците заеха позиция по урадейните станции, а мерачите вече държаха на прицел от двете цели. На Сив вълк, Лейтенант Даунинг проследи светещите тела, които преминаха близо до тях и се издигнаха рязко нагоре. Бяха две на брой, другите три продължаваха да кръжат около тях. Веднага щом, фу, тата подминаха дълбочината, на която се намираше Сив вълк. Капитанът на «Пасадена» даде заповед да бъдат изстреляни четири торпеда от типа м 48 Придружени от пронизителното съскане на силно сгъстения въздух, четирите торпеда се втурнаха в преследване на целите си, по две на всеки от изтребителите ФУ. Докато се отдалечаваха от корпуса на подводницата, за тях се развиваха кабелите на насочващите устройства, по които операторите можеха непрестанно да изменят курса. Всяко едно от торпедата тежеше 1250 кг при дължина от 3 метра и диаметър 80 см. Бяха се оръжени с конвенционални бойни глави, притежаващи близо 500 кг силно разрушителен заряд. Започвам проследяването, докладва главният меръч. Виждам целите ясно, торпедата са път контрол. Време до попадението 42 секунди. Меръчът внезапно млъкна и се ококори в екрана пред себе си. Засекох насрещен огън, насрещен огън с какво, попита капитанът, това са, нашите торпеда, възклик на меръчът. обърнали са се обратно, пръстите му подскачаха върху клавиатурата, в напразни опити да си възвърне, Изгубения контрол, 20 секунди до попадението, обяви отчаяно той. Очите на всички в контролната зала бяха вренчени в командира, 15 секунди. Капитанът се надвеси през рамото на мерача и поглед на екрана, дай отбой. Пода я отбой, извика той. Мерачът вдигна едно малко червено капаче и натисна бутона под него. Последва едновременен взрив на четирите торпеда, на помалко от 200 метра от подводницата, която ги бе изстреляла. Готови за подводен удар, нареди капитанът, макар да си даваше сметка, че вече се закъснали и ще трябва да понеса последствията от експлозията на четири мощни заряда в непосредствена близост. На «Спрингфилд», капитан Форстър си бе поставил слушалките на прибора за пасивно-хидрофонично следене. Оглушителният взрив го накара да ги дръпне яско и в същия момент, корпусът на подводницата се разтреса под ударите на взривните вълни. Форстър извика да му докладват за повреди и отново си сложи слушалките. Първото, което чу, бе смеразяващият звук от поддъваш на огромния натиск «Метал», Стените на «Пасадена» не бяха издържали на удара и въздухът бързо напускаше вътрешността през откритите пробойни, за да бъде заместен от нахлуващата вода. Стори му се дори, че дочува писъците на жертвите, но последното поскоро бе плотна въображението му. Моряците на Спрингфилд все още не знаеха за ужасяващата лучест на техните колеги, но дори те бяха чули звука от пропукваща се обшивка, който под водата наподобяваше излитане на тапа от шампанско «Сър». «Какво ще правим сега?» – попита разтревожено за му – «Нищо!» – «За сега!» – отвърна Форстер, обърна се и изгледа един по един присъстващите. Струваше му се, че всеки момент ще повърне набързо по гълнатата същата сутрин закуска при мисълта за зълнова, което безполетяло нещастниците от пасадена, нищо няма да правим, експлозията се чу и на борда на сив вълк, също и звуците, оповестили трагичната кончина на подводницата. Само половин минута по-късно засякоха и шума от триенето на бързо потъващия корпус, който се спускаше към океанските дълбини, придружен от затихващия покот на обшивката която продължаваше да се разпада под на отвън натиск. Тристи, Търкот забави ход, за да позволи на Харкър и на Декем да заемат позиция. Спускаха се в плитко дере, което заобикаляше северната основа на Цианлин. Лин. Търкот предполагаше, че китайците ще поставят постове на двата края на дерето, но разчиташе по време на престрелката да се промътна покрай тях незабелязано. Единственото тактическо преимущество, с което разполагаха, бяха приборите за нощно виждане и стрелба. Китайците нямаха подобно сънажение. След още 5 минути дарето се разшири и те достигнаха близкия край на гъсти тръстики, с които бе обрасал целият южен склон. Търкот искаше да се приближат максимално близо до вражеската линия, преди Харкър да е открил огън. Накрая спряха в един особено гъст и почти непроходим участък. Харкър и Декемп заеха позиция на 500 метра от предните китайски части и на височина стотина метра на двойниците, по които щяха да стрелят. Двамата залегнаха между назъбени скални отломъци и елови дънери, точно на билото, разделящо северния склон от низината, към която продължиха останалите. Харкър оглеждаше около през престоплиния мерник, който вече бе монтирал на снайперовата пушка. Пушката и мерникът осигуряваха ефективна стрълба на дистанция до 1200 метра и Харкър не се съмняваше, че ще е в състояние да с един изстрел всеки противник, който се появи в тези граници. Малко по на юг виждаше и групичката на Търкот, която вече доближаваше позицията на китайците на речния Бляк. Харкър преброи точно 20 цели в района, към който се движеше групата. Прицели се в фигурата, която бе най-близко до тях. Помисли за миг, провери дали има вятър, нанесе незначителни корекции заради разликата във височината и всичко това съвсем автоматично, благодарение на безкрайните, упорити тренировки. Декем бе заел прикритие на 5 метра вляво от харкър. Беше подплео снайпера между два камъка и не откъсваше поглед от светещия цифер блът на часовника. Оставаше само още една минута. Високо зад гърбовете на двете барети, първите лъчи на Слънцето вече огряваха върха на планината Цианлин. От другата страна на света, в Центъра за управление на космическите полети, разположен дълбоко в недрата на планината Чаяне, операторите следяха две малки светещи точки върху големия екран. Двата, изтребителя Фу, бяха излезли на повърхността на океана и сега летяха право на запад, точно по посока на екватора. Харкър натисна до край с и долото на снайпера подскочи. Китайският двойник, който се прокрадваше под прикритието на тъмнината, се претърколи назад и застина неподвижно. Без да отвича вниманието си в странични мисли, Харкър премести мерника върху следващата цел. Вторият двойник изглежда, бе чул изстрела, но не знаеше какво да прави. Така и не стигна до някакво решение, защото Харкър го простреля право в гърдите и продължи да търси нови цели. Само след секунди бе изстрелял и десетте куршума в пълнителя. Девет от тях бяха попаднали по предназначение. Той презари се нов пълнител и реши да изчака няколко минути, за да даде възможност на противника да реагира. Какво? Подяволите, Става, обърна се стреснато Кели Рейнутс към майор Куин. Току-що и бяха излучили ново съобщение, този път на чист английски при това с такава мощност, че можеше да се улови с обикновен приемник във всички части на света, моля. Не пречете на работата на нашите сонди, те събират важна информация, относно пристигането ни, а Спасия, Коин посочи големия екран в Куба, от Центъра за управление на космическите полети докладваха, че се засекли два изтребителя в О. Какво иска да кажат с това, не ни пречете. Коин се огледа, за да се увери че никой не ги подслушва и продължи с поверителен тон, Флотата е току-що е изгубила една подводница над мястото, където според предположенията се намира базата на изтребителите в У. В Пентагона направо са поштурили, изгубили са подводница, повтори оплашено Кели, и го казваш така, сякаш се изпуснали нещо във водата. Какво всъщност е станало, не зная подробностите. Засеков секретно съобщение до Пентагона, в което се казва само това, че под водата е имало кратко стълпновение, при което е пострадала една подводница, Исус е Христе, възклик на Смаяно Кели, някакви сведения от Китай. Нямам директна връзка, но от оскъдната информация, която получаваме, остана в впечатление, че има проблеми. Следя съобщенията, които си предават Зандре за и центърът на САТА в Антарктида. Ще успеят ли да се измъкнат, вертолетите ще ги чакат точно в оговорения час. Кели отспоква ти глава. Всичко ще отцапаме, нали? Най-великият шанс на човешката раса и ние просто ще хлътнем с двата крака. Търкот можеше да следи незабелязано движението на китайските постове. Чуваше се рев на тежки вережни машини и отривисти команди. Но дори случилата за нощно виждане бе трудно да се определи какво точно става, дали някой отстъпваше, или се готвеха за масивно настъпление. Със сигурност обаче бяха открили позицията на Харкър, защото нощта се озаряваше от светещите линии на трасиращите откоси. Стреляха с картечници, от танкове и бронирани машини. Кога ще се размърдаме, прошепна нея в всеки момент. От височината Харкър предзабеля за началото на преместването на цялата линия в негова посока. Той подсвирна тихичко на Дейкинг и в отговор дочо същото. След това положи снайпера на земята и се облегна уморено. Разполагаше с няколко минути за отдих, преди отново да се захване за кървавата си жътва, търк от дръпна не за ръката, показвайки му, че е време да тръгнат. Хоуис и Преслер се надигнаха и ги последваха безшумно. Излязоха предпази в в които се бяха скрили. Търкот дочу дочо няколко приблушени и от към мястото, където предполагаше, че се крият Харкър и Декемп. Огляда се бавно през прибора, като държаше оръжието си готово за стрелба. Вляво, на около 70 метра, бе разположен танк. Изглежда обаче нямаше никой между тях и позицията на танка. Четиримата се слакоха по камния бряг на рекичката, очаквайки всеки миг да бъдат открити. Предсапаха плитката вода и се изкатериха по отсрещния бряг. Търкот поглед на часовника. До района за изтегляне оставаха не повече от 1200 метра. След 20 минути вертолетите щяха да са там, най-близката група войници бе само на 500 метра. Време беше да напускат позицията, скоро китайците щяха да ги подложат на на огън. Но Харкър се колебаеше, не знаеше дали другите са успели да се измъкнат. Накрая реши да изстреля още няколко куршума. Избра първата цел, по и бързо премести мерника върху втората. Останалите вече бяха залегнали. До него Декем също водеше прицелен огън. След още два изстрела двамата като по команда вдигнаха пушките и пробягаха няколко метра назад, където се скриха зад една стална издатина. И так му навреме, тъй като над главите им просвириха няколко трасиращи картечни откуса. Май е време да изчезваме, прошепна Харкър. Поеха право на север, като се стараеха да държат скалния издатък между себе си и на предващите китайци. Имаше само една посока, в която все още можеха да се движат безпрепятствено, към върха на Циан Районът за изтегляне представляваше пресъхнал тресавище, утрасавище, заобиколено от високи дървета. Не срещнаха никого по протежение на последния километър преди да пристигнат на мястото. Търкот непрестанно гледаше светещия циферблат. Десет минути. Бяха съвсем близо до границата на указания район и всички се ослушваха напрегнато. Не само за вражески войници, но най-вече за шум от ротори. Осем минути преди определения час за изтегляне дочуха първия равномерен вибиращ звук. Твърде рано, помисли си разтревожено Търкот. Но може би са напред с плана. Вертолетите приближаваха, но едва сега търкут за белеза, че идват от юг. Нови попълнения за китайците. Търкот се наведе над ней бингър. Дойдат ли нашите, качвате се на първата машина. Аз ще се кача на втората. Така ни учеха в ринджерската школа. Наричат го, разпръсване на преносителите на важна информация. По такъв начин дори само един от нас да се измъкне, сведенията ще достигнат целта. Има и други неща които бих искал да узная, но сега ми кажи най-важното, как можем да спрем спасия. Нейбингър кимна и бавно заговори. 31. Черният масив на гробницата изникна точно според очакванията им. Окалахън насочи вертолета по курс, който ще ще би да отведе на север от изкуствено създадената планина. Оставаха 5 минути до срещата. Километрите се нижеха неусетно. 4 минути. Окалахън забелеза няколко трасиращи откоса на югозапад. Две минути, окалаха, намали скоростта и започна да сканира повърхността от дясно, докато Спенсър преглеждаше лявата страна. И двамата търсеха инфрачервения маркер, който би трябвало да обозначава местонахождението на групата, застанал точно в центъра на пресъхналото тресавище търкот, включи инфрачервения маркер. Вече чуваше и други вертолети, които се приближаваха от изток. Все още бе под впечатлението на онова, което му бе разказал Нейбингър. Интересно, питаше се той, какво ли още е узнал професорът от компютъра. Окалахан пръв забелеза маркера, чудесно, среща като пред кино, при това наблизо близо хиляда километра от стартовата площадка на Обейниян. Той описа кръг над района, предоставяйки на пътнам възможността да се приземи пръв. Пътнам намали рязко скоростта на своя, Блек Холк, и започна да се снижава. Човекът, който ги очакваше долу, по-бърза да загаси маркера. Пътнам се приземи гладко, двама души дотичаха до отворената врата и се покатериха вътре. Първият, Black Hawk, започна бързо да набира височина. Търкот също следеше издигането на първия хеликоптер, на борда на който бяха Neibinger и преслер. В този момент втората машина започна да се спуска и той даде знак на Хоуис. Техен ред. След миг черният отвор на корпуса ги пъгълна. Окалахън продължаваше да оглежда окулността през инфрачервения скенер, докато бързо извиваше на изток, имаме си компания, обяви спокойно той, забелязал навигационните светлини на ЕГИМИ, само на 3 км от кампанината. Окалахън знаеше, че китайският хеликоптер не може още да ги забележи, тъй като «Блек Холк» се сливаше с мръка, а противниковият пилот не разполагаше с прибори за нощно наблюдение. Но не биваше да рискува. Отвори лязко ръчната газ и увеличи налягането в турбината. Вертолетът се стрелна напред и път нам незабавно го последва, докато се катериха нагоре, Харкър хвърли бърз поглед през рамо и забеляза прожекторните светлини на два хеликоптера, които претърсваха последната им стрелкова позиция. Далеч по се виждаха фаровете на камиони, които докарваха нови подкрепления в района. Единственият свободен път вървеше право към върха на планината и после, нишката на мисълта му бе внезапно прекъсната, когато двата вертолята неочаквано се извисиха над тях, стигнаха върха и се приземиха на него. Останаха там около минута, сетне отново се вдигнаха и поеха обратно. Харкър дръпна декем за ръката, спуснаха десенчици на пътя ни, сега какво ще правим, шефе, попита другият, като се облегна уморено на оръжието си. Харкър светкавично претегляше различните възможности, продължаваме нагоре. Едва ли се оставили повече от десетина души. Имали сме и по-лоши шансове, търкото откачи слушалките от облегалката и ги нахлози. Носеха се ниско над короните на дърветата, но не в посоката, в която искаше. Той се включи към интеркома и заговори, трябва да се върнем назад. Оставихме двама души на планината, само не това, и стена окалахан. Виждаше ясно кръжащите над склоновете вражески вертолети и дирите от картечните откуси. Но след това взе ново решение. Протегна ръка и включи радиопредавателя. Пътнам, продължаваш към океана. Ще трябва да взема още пътници. Разбрано, долетя в отговор. Пътнам не се нуждаеше от втора заповед. Той също виждаше какво става зад тях, правдеким за беле за врага. Дръпна харкър за рамото и безмълвно му посочи. Наистина бяха 10 на брой, само на 200 метра от тях и се спускаха надолу по склона. Бяха се разпръснали във верига, с дистанция между хората 20 метра. Харкър се огледа бързо, недалеч, точно пред тях, имаше паднал дънер. Там ще ги причакаме, на той, някой ни се лепнат. извикал Калахан в Интеркума, като същевременно даде газ и наклони рязко машината наляво. Седналите отзад се скупчиха един върху друг. Търкото спя да се подпре на коляно и забеляза два китайски вертолета, които правеха същата маневра, за да ги последват. Следващият път ще им бъдам в обсега, съобщи Окалахан. Имат картечници. От контролната зала на а също следяха развитието на действието. Видяха, че единият, Блек Холк, се отправя към брега, но вторият по необясними причини бе свърнал обратно. Две мигащи светлинки обозначаваха китайските вертолети, които го преследваха. Обстановката се вложи още повече след няколко секунди, когато един от операторите докладва «Сър, вдигнати са четири вражески самолета от авиобазата Крайсиан, сега вече я е облескахме, Изръмжа полковник Зики, китайците трябва да са засекли нашите вертолети на радара». След колко време изтребителите ще достигнат района, след 12 минути, Сър, докладва анализаторът, а на какво разстояние са нашите Ф биха могли да ги прехванат, Сър, но трябва да получим потвърждение от началството да вървят по гя Свържете ме с тази Зандра, притайни между Данерите, Харкър и Декемп следяха приближаването на китайските войници. Намираха се само на стотина метра, още 50 метра и стреляме, прошепна Харкър на колегата си. Декъм провери автомата и погледна дали е сложен правилно пълнителят. Харкър извади два резервни пълнителя и ги постави до себе си, говори Зандра, произнесе жената, без да обръща внимание на изпепелеващия поглед на сигналата до нея Лиза Дънкън. Слушам ви, разбрано, госпожо. Нещата тук се нажежиха доста. Единият от хеликоптерите се носи обратно към океана, но го чака доста дълъг път. Вторият не обясни му защо обърна в западна посока. Изглежда са били засечени от китайска радарна установка, защото два вражески хеликоптера го следват. Остава им не повече от минута, докато открият огън. На всичко отгоре от авиобазата край Сиен излетяха четири прехващача. След девет минути ще бъдат в района. Нашите Ф могат да им попречат, но ни трябва разрешение от високо, разбирам. Ким назъндра. Зики продължи с приплен глас Госпожо, изглежда нито един от хеликоптерите няма да може да се измъкне без странична помощ. Китайските ми са оборудвани с скорострелни оръдия. Добре тогава, наредете на командира на ескадрилата да ескортира първия, Блек Холк, до кораба. Вероятно той кара онова, което ни трябва, госпожо. Това означава да обречем хората от другия вертолет на сигурна смърт. Сега нямам време за понечи да отвърне Зандра, но Лиза я дръпна за ръката и заговори в микрофона, тук е Лиза Дънкан. Аз съм съветничка на президента. Ще наредите на два от нашите изтребители да ескортират вертолета до брега. Другите два да помогнат на втория вертолет. И ясно ли е, съвършено, и ясно, госпожо. Зандра не направи никакъв опит да се намеси, Харкър въздъхна и се огледа, готов ли си, да им сритаме задниците, така те искам, Харкър пое въздух и го задържа. След това натисна плавно с и от дулото на автомата изригна огън. Успя да повали двама противници, преди останалите да намелят укритие. Ответният огън беше интензивен, но зелените лъчи на трасиращите куршуми летяха в друга посока. Окалахан държаше хеликоптера максимално близо до земята, но един от преследващите го ми бе заел позиция, ясно и му пречеше да извие към планината. Носеха се натречното корито, което търкот и останалите бяха използвали, за да се измъкнат от обсадата. Именно близостта с терена го принуждаваше да забави скорост и да позволи на преследвачите да скъсят дистанцията. За миг, докато свиваше наляво, следвайки завоя на реката, той хвърли поглед назад. Този път зърна предните светлини на най-близкия хеликоптер само на 800 метра зад тях. Нямаше никакъв начин да качат другите двама на борда и да се вдигнат, без преди това да се изложат на риск, зареди ракети, Стингър, извика окалахан. Налагаше се да раздвоя във вниманието си между курса, който следваше, престрелката в планината и следващите го китайски вертолети, заредени, оттекна гласът на Спенсър. Окалахан намали рязко гаста, стъпи върху левия педал на кормилното управление и извъртя вертолета на 180 градуса, обръщайки се с лице към двата ми. Китайските пилоти още не бяха реагирали на неочакваната маневра, когато окалахан натисна два пъти последователно пусковия бутон. Една след друга изстреляните самонасочващи се ракети се отделиха от страничните ракетоносители. Предният ми бе ударен точно във въздухоприемника под въртящите се ротори и мигновено се превърна в грамадна огнена топка. Следващият го хеликоптер направи опит да избегне ракетата, но с развуковият, Стингър, смени рязко курса и порази двигателния отсек. Търкот включи интеркума, пътят е чист. Прибираме нашите момчета и изчезваме оттук. Пилотът насочи вертолета обратно по хода на речното корито и даде газ. Харкър също видя блясъка от взривения в хеликоптер. Секунда след това последва и втори взрив, но гъстата автоматична стрелба го накара да насочи вниманието си към понеотложни неотложни дела. Прицели се и изстреля цял пълнител срещу пръснатите по хълма противници. Даваше си сметка, че така само ги задържат на разстояние, ето там. Отпрети малко вляво, видяхте ли червените и зелените трасета. Търкот се наведе между двамата пилоти, за да им покаже по-добре, червените са от нашите хора, има си хаз да не ги виждам, израмжал калахан, проблемът е дали те ще ни видят. Дяволски горещо място за кацане, имам решение на този въпрос, заяви Търкот, обърна се и скочи обратно в товарния отсек. Сега вече и Харкър чуваше ясно бръмченето на приближаващия се вертолет. В началото не виждаше нищо. Постави си очилата за нощно виждане и пак се огледа, слагай каишките. Май ще се возим, викна Харкър на Дейкемп, като същевременно извади инфрачервения маркер и го включи. На борда на хеликоптера търг от плазна лявата врата, докато Холис отваряше дясната. Всеки от тях държеше 40-метрово нейлоново въже, навито на топка в чувал с тежести. Окалаха, снижи полюшващата се машина на 3 метра над мястото, където просветваше маркера. Двамата отзад пуснаха чувалите и въжетата започнаха бързо да се развиват, пипнах го, извика радостно Декинг, който вече бе дотичал. Той извади металната карабина, от чувала и я закачи за ремъците, с които вече бе опасан. На десетина крачки от него Харкър направи същото. Веднага щом свършиха с окачването, двамата изтичаха един към друг и се хванаха за ръце. От към китайските линии стълбата почти бе замряла. Изглежда войниците все още не можеха да разберат какво става под прикритието на тъмнината или предполагаха, че вертолетата от техните, закачиха се, извика търкот, който почти бе увиснал на перилата на товарния отсек. Окалахан го чу и увеличи налягането в турбината. Хеликоптерът се издигна и поене изток. Харкър и Декем подлепиха едновременно подметки от земята и центробежната сила ги залюля в западна посока. Сблъсъкът с въздушната вълна ги остави почти без дъх, но двамата продължаваха да се държат. Окалахан постепенно изравни полета, но продължаваше да се оглежда. Трябва да намерим подходящо място за кацане и да ги приберем на борда, извика му Търкот, който следеше с нарастващо безпокойство трасиращите от Коси, търсещи двете фигури в небето. Не можем. Нямаме време, изтегляте ги на ръка, отвърна Калахан. Декемп почувства, че въжето му се опава. Той вдигна глава и забеляза, че някой се е надвесил от платформата и му дава сигнал да се отдели от Харкър. Декемп разтърси Харкър и му кимна с глава нагоре. После двамата се разделиха и започнаха да се кателят по въжетата, докато отгоре им помагаха. Декемп се озова първи в товарния отсек. Харкър все още се люшкаше на няколко метра под тях, но сега вече те станаха повече. Окалахан реши, че положението е овладено, приближи се до земята и пое с максимална скорост право на изток. 32-30 км на изток професор Нейбингър бе затворил очи, излегнат върху платформата на товарния отсек. Припомняше си изображенията, които бе получил от стража в планината Цианлин. Имаше много неща които не можеше да разбере, но в едно не се съмняваше, трябва на всяка цена да спрея спасия. После си спомни още нещо. Централният тунел в гробницата, който беше охраняван от холографското изображение и убийствения лъч. Вече знаеше накъде къде води и какво има там. Знаеше също и как да стигне долу. Каквото и да се случеше от тук насетне, предстояше му отново да се завърне в Циан Лин. Той измъкна под вързаното си с кожа, те и започна трескаво да пише. В авиобазата Осен в Южна Корея, Зандра и Дънкън следяха неотстъпно ради опредаванията от борда на Алоа къса. Внезапно от към лаптопа на Зандра долетя писокъщ звук. Тя се завъртя и бързо въведе своя код. Прочете съобщението на екрана и се зайда пише команди: Какво е станало? Настоя да узнае Дънкън, по изтребители. Отвърнала конично Зандра, два от тях са се насочили към Китай. В Куба, зона 51, Кели Уц нямаше никаква представа за драмата, разиграваща се в небето над Китай, но за това пък можеше да следи движението на изтребителите в Лу. Двете точки наближаваха с шемет на бързина бреговете на Азия, нещо ново, обърна се тя към Коин, който слушаше съобщенията от военната комуникационна мрежа, в Пентагона направо са бесни. Загубили се доста хора с подводницата, но нали е спаси я каза, понечи да заговори тя, но видя изражението на Коин. Изглежда не всички бяха склонни да се доверяват на пришелците. Коин може би познаваше някои от членовете на екипажа, опасяват се, че, фу, тата могат да нападнат хеликоптерите, добави Коин. И защо ще го правят? Това е добър въпрос, нали? Четири попадения, обяви лаконично пилотът на Ф по радиото. Сякаш ставаше дума за обикновена тренировка. Стелт бе изстрелял 4 ракети, въздух-въздух, от разстояние над 70 км. Китайските пилоти дори не разбраха, че са подложени на обстрел, когато самолетите им експлодираха. Прието, потвърди полковник Зики и за първи път от началото на операцията си позволи да се облегне назад в креслото. Но не му беше писано да почива, сър, засякохме два, изтребителя фул. На три минути полет от предния «Блекхолк», нашите самолети там ли са, да, сър. Една минута до прехващането, потвърди радарният оператор. Точка. Зики бе получил кодирана информация за съдбата на «Пасадена». Кажи им да стрелят веднага, щом, фу, тата навлезат в ракетния обсек. Страхотно, промърмори пилотът на водещия Ф. когато получи заповедта. На радарния екран вече се виждаха две бързо приближаващи се точки. Без да губи време, пилотът натисна пусковия бутон и изстреля две ракети, въздух-въздух, по новите цели. Вторият, Стелт, направи същото. Хеликоптерът на Нейбингър бе само на 15 км за тях, но летеше ниско над земята. Полковник Зики също следеше четирите ракети, изстреляни срещу «Фу! Тата!». Бяха преминали половината от разстоянието, когато внезапно изчезнаха, това пък какво беше, прошепнал дивено Зики. Междувременно, изтребителите Фу бяха скъсили още разстоянието до пресрещащите ги самолети, когато внезапно четирите точки, обозначаващи Стелт, ОВТ, също изчезнаха от екрана. Сега оставаха само двата изтребителя Фу и летящите на среща им вертолети. Изтребителите Фу се насочиха към първия, 20 секунди до срещата, приближават ни две, Фу. Та, извика пилотът и стресна Нейбингър в спомените му за онова, което бе скрито в недрата на Цианлин. Току-що свалиха нашия ескорт. Хеликоптерът се люшна на една страна. Нейбингър се надигна и сграбчи най-близката дръжка. Трябва ми радиовръзка. Спешно е, викна той. Пилотът му посочи окачените на стената с лошалки. Нейбингър ги нахози и включи микрофона. Ау, ало. ало". Някой чува ли ме, Дънкън все още държаше микрофона, заслушана в информацията от АУАКС, когато разпозна гласа на Нейбингър, професоре, тук е доктор Дънкън. Чувам ви, говорите: Нейбингър вече можеше да различи с просто окол двата си овала на приближаващите ги, изтребители фу. Той натисна бутон за предаване и заговори припено в гробницата. Сиан Лин, в най-долната галерия има. Той му лъкна, прекъснат от бързо нарастващия писък в слушалките, който стана толкова пронизителен, че бе принуден да ги дръпне от ушите си, за да прекрати непоносимата болка, която сякаш се впиваше в мозъка му. Двигателите на «Блек Холк» неочаквано спряха да работят, заедно за всички останали уреди на борда. Хеликоптерът се наклони напред и започна да пада като камък. Последното, което Нейбингър видя преди сблъсъка, бяха увисналите над тях – като две малки луни, озаряващи неговия край, професоре, извика дънкъм в микрофона, свалиха ги, обяви полковник Зики по радиото. В товарния отсек на втория хеликоптер, търкот бе чул всичко по радиото. Беше се срещал и друг път с изтребители и фул, и знаеше колко лесно могат да превърнат всяка машина в купчина ненужно желязо. Нямаше никакъв начин да избягат от светещите овали, трябва веднага да се приземим, извика той в интеркома. И да изключим двигателите. Какво? Окалахън се завъртя на седалката и поглед на невярващо Търкут. Изключи незабавно двигателя. Повтори Търкут. Инак в нас е свършено. Изключвай. Повтори Окалахън на Спенсър. Вторият пилот се пресегна и изтегли ръчката за аварийно спиране на двигателя, която не беше предназначена за ползване по време на болет. В същия момент премести скоростния лост на нулево положение, оставяйки на роторите да се въртят по инерция. Така поне щяха да забавят падането. Окалахън местеше пръсти по таблото и изключваше един по един останалите уреди. За миг погледна надолу и забелеза открито място сред дърветата. Той бутна кормилния лост напред, надявайки се, че вертолетът все още му се подчинява. Двата, изтребителя фул, изникнаха едновременно от мрака и прелетяха в бръснещ полет над тях. Приготви се за удар, викна калахан, След като прецени че няма да оцелят полянката. Блекхолк, на короните на дърветата и изведнъж се преобърна наляво. Корпусът на машината се провя през гъстите клони и носът му удари меката почва. От сблъсъка предницата се смъчка, а натрошеното стъкло се посипа вътре в кабината. Всички пасажери на борда се претърколиха едновременно напред и се събраха на купчина под полтовете. Търкот пръв се надигна и растърси глава. Миришеше на керосин и той вече знаеше, веднага щом горивото докосне на горещен метал, ще последва взрив. Някой успя да отвори страничната врата. Беше Харкър, позна го по силуета, очертал се на посветия фон. Търкот се обърне и помогна на Лахан да освободи заплетения в коланите втори пилот. Изпод шлемофона на мъжа се стичаше кръв. Търкут посегна и опипа шийната артерия. Мъртъв е, извика той, сграбчи окалахан и го задърпа към изхода. Първият пилот поклати глава и продължи да разкопчева коланите, остави го, крещеше Търкут, всеки момент ще хвърнем във въздуха. Точка. Накрая просто го сграбчи и го изтегли назад между седалките. Двамата скочиха едновременно в мига, когато течащият керосин се възпламени и огнените езици започнаха да обвиват кабината. Търкот се претърколи и, прикривайки лице от пламъците, по-будно пред себе си. Бяха само на 30 на метра от вертолета, когато избухна. Взривната вълна ги помете и всички се изтърколиха на земята. Вторият, Блекхолк, също свален, докладва безизразно полковник Зики, други наши там няма. Дънкан удари с юмрут полта и вренче очи в Зандра, ето. Доволна ли сте сега, всичко пропадна, тя посочи часовника. До пристигането на ирлианците остават само 24 часа. А какво направихме ние загубихме най-добрите си хора. 33-6-те хищни нокътя все още преплитаха пътищата си докато се носеха към земята, а голямата поляна в Централ Парк вече бе почистена и заградена. Комитетът се бе нагърбил с нелеката задача да организира посрещането на пришълците и да състави списък на всички световни лидери, които да присъстват на това знаменателно събитие. Минаваше среднощ, до зазоряване оставаха 4 часа, последният изгрев преди пристигането на Аспасия. Заглавията на отрешните вестници, които вече се печатаха, прокламираха и идващия ден като последният, в който човечеството ще бъде само на Земята. Но зад цената нещата както винаги изглеждаха различно. В Куба, майор Куин най сетне бе призован на помощ от специалистите в Пентагона, които смятаха, че ако някой знае как да се справи с изтребителите, фу, това трябва да е персоналът на зона 51 На своя ред Куин бе препратил във Вашингтон част от информацията, разменена между Зандра и СТР, и сега там цареше трескава препирня. Нито една от шпионските централи изглежда не знаеше за кого работи Зандре за и какво представлява САТЕАРА. И най-вече, по какъв начин тази организация бе съсредоточила почти на власт в ръцете си. Кели Рейнолдс следеше всичко това с месица от объркване и скръп, породена от съобщението за смърта на Питер Нейбингър и Майт Търкот. Беше се настанила в креслото зад Коин? който в момента участваше във видеоконференция с комитета на началник щабовете и президента, намиращи се във военновременния кабинет под Пентагона. Какво става с втората представителка на СТАР, майоре, попита генерал Картарт, председател на комитета на началник щабовете, все още е в хангара при скакалеца. Отговори Куин, имате ли представа с какво се занимава? Не, сър, плъдяволите, възнегодова хънт, директорът на Джерелл. Щом никой от нас в тази стая не е в течение, работата не върви на добре. Не мисля така, намеси се президентът, съществува президентска директива, озаконяваща се ТААР. Била е подписана преди 40 години от Айзенхауе, но е легална и в наши дни. Склонен съм да мисля, че моят далечен предшественик е имал сериозни основания, за да подпише този указ и същевременно да го запази в тайна. Президентът се обърна към председателя на комитета на началник штабовете, генерале. Картерт се поиспана, до пристигането на ирлианците остават точно 24 часа. Придържам се към мнението на военните експерти, че трябва да се отнасяме към този въпрос с максимална предпазивост и същевременно не бива по никакъв начин да предизвикваме контрадействия от страна на изтребителите, фу! Предлагам за сега да заемем строго изчаквателна позиция. А какво ще кажете за събитията в Китай? Попита Кели, всяка война е свързана с жертви, отвърно невъзмутимо картърт. Всъщност, какво става са? Изтребителите ФУ, попита президентът, двата, които свалиха нашите хеликоптери, са се отправили на югоизток, докладва Куин, и в момента са над Индийския океан. Вероятно направление, предполагаме, че летят към голямата цъкнатина където специалистите от КАИ СПП откриха нови Ирлиенски артефакти, някакви сведения за Антарктида. Коин разполагаше с готов отговор, смятам, че СТР е окупирала една от нашите изоставени бази – Скорпион. Друг подходящ обект в този район няма някой да знае нещо за онова, което става в базата – Скорпион, обърна се президентът към останалите присъстващи в кабинета. След като не получи отговор, той забуде пръст в камерата. Сочайки Куин и Рейнутс, искам да изпратите цялата налична информация за базата, Скорпион, до военновременния кабинет. А ние ще вземем необходимите мерки. Генерал Картарт, искам да разположите специални части на място, удобно за штурмуване центъра на САТЕАРА в Антарктида. А също да засилите охраната над останалите обекти, където се съхраняват ирлиянски артефакти. Имам едно предложение, намеси се Кели Рейнуц и ядосана от едностранчивия начин, по който тези хора разглеждаха събитията. Да чуем, Ким на президентът, защо не попитаме представителката на СТА тук, в зоната. Кои са те? Добра идея, госпожица Рейнуц. Майор Куин, направете го, а ние тук ще се погрижим за всичко останало. Екранът лугасна и Кели се завъртя към Куин. Мисля, че е прав. Точно сега не бива да се избързва. Куин не беше на същото мнение. Ами ако греши, Кели, той просто няма друг избор. Нашите оръжия са безсилни срещу елианската техника, историята неведнъж го е доказвала. Какво е полезно от това да седим с кръстени ръце и да се надяваме, че всичко ще завърши благополучно, историята е изпълнена с трагични грешки, възрази Кели, когато Аспасия пристигне, всичко ще се оправи. Ами Търкут и Нейбингър, попита Куин. Казах им да не тръгват, рече Кели, трябваше да ме послушат, но, понечи да заговори Коин, ала тя се изправи и забуде пръст в гърдите му, никой не ме слуша. Никой, дори президентът, ти също, никой, не разбирате ли, всичко щеше да е наред, ако правихме, каквото ни казват. Рейнут се завъртя яско и излезе с дневна походка. Коин я изпроводи с вренчен поглед. Търкото глеждаше местността, озарена от бледите лъчи на изгряващото слънце. Намираха се на 30 метра от мястото, където бе паднал вертолетът. Експлозията бе разпръснала останките от металния корпус в диаметър от стотина метра и бе изгорила напълно малката горичка. Харкър, Хоуис и Декемп не бяха пострадали при падането, единствено пилотът, Окалахан, придържаше с чупената си ръка. Търкот знаеше, че е въпрос на часове, може би дори минути, преди китайците да ги открият от въздуха. Теренът в непосредствена близост беше хълмист и изглежда околностите бяха безлюдни. Трябва да пратим съобщение, рече Търкот. Харкър се засмя горчиво, как? Не разполагаме с предавател, никой не знае, че сме тук, а и не мисля, че на някой му пука. Свършено е с нас. Търкото глеждаше диета, която вертолетът бе оставил при падането си сред дърветата, не си прав. Има един човек, който наистина държи на нас. Доктор Дънкан е и попита Харкър, как ще разбере, че сме тук и при това живи. И да го узнае по някакъв начин, как ще ни измъкне, не зная как ще ни измъкне, но съм сигурен, че ще измисли нещо. Знам обаче по какъв начин да изсъобщим че сме тук, да го вземе, произнесе майор Куин, след като влезе в Куба са червено от лице. Той набра номера на военновременния кабинет в Пентагона, скакалецът и Олиса са изчезнали, докладва на дежурния офицер, изчезнали, изчезнаха. Отлетяха току-що, вече не можем да попитаме Олиса за кого работи, прикрил слушалката с ръка, той нареди на един от операторите, свържи в мес космическия център. Искам да знам на къде се насочва скакалецът. 34. Няма оцелели, заяви Зандра и хвърли на бюрото пред Дънкан разпечатаното компютърно изображение на мястото на катастрофата. Китайците вече са стигнали района, където е паднал един от нашите Ф. Дънкан за една от снимките, направени от шпионския сателит КХ, и я разгледа. Вдигна друга, впи поглед в нея и изведнъж ръката и се разтрепери. Някой е още жив, произнесе с подавено тя. Търкут или Нейбингър? Зандра вдигна глава от монитора. Откъде знаете? Дънкан хвърли снимката върху клавиатурата. Виж сама, какво точно трябва да видя. Дънкан ни посочи, ами това. Някой е очертал с отломки от разбития вертулец същия айлиански старонически знак за помощ, който е вплетен в китайската стена. Трябва да ги измъкнем оттам, но този път без да ни попречат китайците и изтребителите в. Уп. Точка. Зандра За Кимна, време е да се изправим срещу нашите врагове. Какво значи това, Диавол да го вземе, означава край на наследенето и изчакването. И кои сте вие? сътъя познахте. Събитията достигнаха точката, от която няма връщане. Е, и, потка ни е нетърпеливо дънкан, без да обръща внимание на цялата тази загадъчна тирада. Знаете ли как да помогнете на нашите хора в Китай? В действителност, разполагам точно с това, което ни е нужно. Заяви Зандра, Лари Кинсейк беше съвсем сам в Центъра за управление. Лабораторията за реактивни проучвания се беше превърнала в Призрачен град, след като всички заминаха за Нью Йорк за предстоящото посрещане на елиянците. Десетилетия упорита работа сякаш се бяха стопили само за броени дни. Той чу вратата зад гърба му да се отваря и после да се затваря тихо. Не остана изненадан? Когато до него се настани Коридан, с неизменните тъмни очила и черен костюм, наблюдател, достигнали стабилна орбита. Попита Коридан. Да, Кинсейт не попита по какъв начин човекът до него се бездобил с изчисления, които щяха да отнемат много дни на неговите математици и компютрите в лабораторията. Енергозахранването е изключено ли е? Кинсейт кимна. Искам да направите едно нещо. Кинсейт чакаше, но първо, свържете се с наблюдател. И установете постоянен комуникационен канал. И защо, попита на изсетна Кинсейт, имаме да свършим още една работа. В южната част на Атлантическия океан оперативна тактическа група на американския флот, водена от самолетоносача Носача, Джон К. Стенис, вече наближаваше по пълна параледовете на Антарктида. Разполагаха с точното местоположение на базата, Скорпион. И авиационният навигатор изчисляваше кога точно тя ще се озове в обсега на самолета, който възнамеряваха да изпратят. В Тихия океан американските ВМС също разполагаха свои кораби на ключови позиции. Една от групите плаваше на изток, към Великденските острови, докато друга вече доближаваше мястото в океана, където според предположенията се намираше базата на изтребителите в У... точка. Междувременно над същото това място, екипажът на «Сив Вълк» правеше отчаяни опити да запази последните останки от телесната си топлина. Продължаваха да се спускат, но след като узнаха за съдбата на «Пасадена», по нея има бе престана отдъхленчи. На 3000 метра над изследователския съд, двете оцелели подводници също изчакваха в минимален режим на работа, а мнозина от муяците и офицерите на борда им вече крояха планове за отмъщение. 35. Не можем да останем задълго тук, промърмори Харкър, докато оглеждаше местността. Малко след зазоряване бяха забелязали няколко китайски вертолета, но за щастие те не бяха разкрили позицията им. Търгот разбираше безпокойството на баретите. Бяха обучени за действие, беше им втопявано, че оцеляването в вражеска територия е свързано с постоянно движение и смяна на местоположението. Нямаха търпение да поемат към най-близката граница, дори по пътя си да срещнат непреодолима преграда. Лошото беше, че от същата тази граница ги деляха най-малко хиляда километра, а Монголия едва ли бе най-примамливата цел. Просто ги сърбяха ръцете да се захванат за нещо, преди китайците да се появят. Но Търкот знаеше, че единствената възможност да се измъкнат от тук, бе някой да забележи роническия ческия символ, който бе подредил точно на мястото на катастрофата. Не някой, Лиза дъмкан. Не знаеше със сигурност дали ще прегледа снимките от сателита, но това бе една възможност, това пък какво е, произнесе Окалахън, който стоеше изправен и гледаше на изток. Търкот се надигна и веднага го забелеза. Бързо и на ниска височина право към тях се носеше един скакалец. Скоро дискът се озова над тяхната позиция и внезапно спря. След това се спусна бавно, докато се приземи точно върху мястото където се бе разбил вертолетът. Баретите вдигнаха оръжията си и се прицелиха, не стреляйте, предупреди го търкот. Горният люк се отвори и отвътре се подаде женска глава, размърдайте се, викна им тя, живо. Търкот не се нуждаеше отново подканяне. Изтича прискакалеца, следван от харкър, декент и Окелахан. изкатери се по гладката метална стена и скочи вътре. Пилотът на скакаляца се бе излегнал в една от двете централни блъднатини, пристегнат с колани и с ръце върху плута за управление. Жената, която ги извика, стоеше до вграденото допълнително табло за връзка. Търкот веднага я оприличи на Зандра, в първия миг дори помисли, че е тя, но веднага забеляза някои древни разлики. Уф! въздах на Окалахан, който бе скочил последен. Явно за първи път попадаше във вътрешността на подобна летателна машина и най-странното, естествено, беше прозрачната обшивка, която позволяваше да се следи всичко отвън. Нито един от специалистите в «Меджик» не бе успял да установи по какъв начин е било постигнато това безценно свойство на елианския метал. Още по-трудно бе за несвикналите да запазят самообладание, след като скакалецът се издигна във въздуха, а самолейса, представи се жената. И от кои сте? От Аспасия или от артат, попита я търкот. Жената го погледна безизразно, аз съм от СТАР. Дойдох тук, за да ви откарам в Южна Корея, при Зандра. Търкот поклати глава, налага се да продължим към голямата цъкнатина в Африка. Пилотът вдигна глава от седелката, а ви обазата осън, нареди му кратко Олейса. Пилотът кимна и отново насочи вниманието си към управлението, слушайте. Понечи да заговори Търкот, но жената вдигна ръка, що отидем в Африка, но след като вземем Зандра. Няма да ни отнеме много време, ами, изтребителите фу, все още не са ни засекли, и ако ни засекат, ако ни засекат, ще вземем мерки. Лиза Дъмкан са вцепени от изненада, когато, още щом се спусна в скакалеца, се в прегръдките на Майк Търкот. Намираха се на една от пистите в авиобазата Осън а районът наоколо бе блокиран от полицейски коли с запалени светлини, благодаряти, бе всичко, което проморви търкот с подавен глас. Чувстваше се на ръба на силите си след всичко, което бе преживял през последните няколко дни. Налага се да тръгваме час скоро припомни им Зандра, която също бе влязла в скакалеца. Освен нея, единствени пътници бяха Олиса и пилотът. Баретите и Окалахан вече се бяха прехвърлили в базата, към голямата цепнатина, нали? Попита търкот. Зандра кимна: Знаеш ли как може да се освободи рубинената сфера? Нейбингър ми каза: Хубаво, а вие защо не знаете? Попита Търкут, докато скакалецът набираше плавно височина в юго-западна посока. Какво искаш да кажеш? А минали работите за ирлианците? Искам да кажа, че сте на тяхна страна. Защо тогава не знаете, нищо чудно и вие самите да сте елиянци, не съм елиянка, нито работя за тях, отвърна Зандра. Аз защитавам човешката раса, мислех, че сте на служба в СТАР, така е, но какво означава това име? Точка, стратегическо-тактически алианс за антиизвънземно реагиране, обясни Зандра, след като хората от... Меджик откриха кораба майка и скалците, президента Тайзенхауер знаеше, че Земята е била посещавана от пришелци. Време беше да се помисли за това как ще действаме, в случай, че ни предстои контакт с някаква форма на извънземен живот. Създаден бе комитет от изтъкнати по време специалисти, включващ психолози, военни експерти, социолози, физици, всички, които можеха да помогнат с нещо. След неколко седмична мозъчна атака се роди решението за тази, тогава все още хипотетична ситуация, трябва да бъде основана тайна правителствена организация, която в случай на контакт да вземе нещата в свои ръце. Зандра спря да си поеме дъх и се огледа. Летяха над Индийския океан, но скоро щяха да свият към бреговете на Африка. Вътре в скакалеца цареше тишина. Всички я слушаха напрегнато. Едно от най-важните изисквания – които поставиха експертите, безпоменатата организация, която получи названието СТАР, да бъде снабдена с изключителни пълномощия, които да й позволяват да действа, когато е необходимо, дори без административни процедури на висшестоящите инстанции. Преобладаващото мнение на специалистите било, че при подобна обстановка СТАР ще трябва да работи в неизследвана територия и следователно да взема решение на място и според случая което е напълно в разрез с нашите демократични принципи за управление, отбеляза Сухолиза Дъмкън. Управление от човек, избран чрез пряко гласуване от народа. Според мен решението е разумно, възрази спокойно Зандра. Вместо да прехвърля огромни средства на СТАР и по такъв начин само да увеличава бумащината. президента Тайзенхауер просто е поставил в разположение на Алианса всички възможни лостове, с които разполага държавата, включително армията. Чаръл, Агенцията за национална сигурност и прочее. От нас се искаше само да действаме, когато удари часът, и през цялото това време сте чакали, попите търкот, да, защо не предприехте нещо порано, защото съществува едно ограничение в президентския лукъс. Нямаме право да действаме превантивно, а само при наличие на контакт с чуждозенска раса, а сега какво продължаваше разпита търкот. Сега вече контактът е на лице и ние излизаме на сцената. И какво възнамерявате да направите, не съм сигурна, призна Зандра, не сме взели окончателно решение, тъй като не разполагаме с достатъчно информация. Възможно е да посрещнем Аспасия и Аирлианците миролюбиво, но не е изключен и въоръжен конфликт, тя се обърна към комуникационното табло, бих искала да се допитам до Лексина, тя е моят прят началник. Търкот и Дънкън изглежда нямаха какво да възразят и Зандра включи предавателя, Лексина, тук е Зандра. При мен са Майк Търкот и доктор Дънкън. От микрофона се разнесе тъничак глас, капитане, у вас е информацията, която ни е нужна, за да вземем особено важно решение. Изтребителите ФУ, които, както знаем, са под контрола на Аспасия, извършиха нова поредица от враждебни действия. Но преди да определим ответната ни реакция, нека чуем какво сте открили в Цянлин. Какво точно е узнал професор Нейбингър от Стража? Нейбингър беше убеден, че Спасия идва на Земята, за да си възвърне кораба Майка и да унищожи планетата. Търкот се опитваше да предаде само най-важното от наученото. Цианлинският Страж показа в друга светлина историята която узнахме на Великденския остров, според най бунтовникът е бил Спасия, а Кортът или Ирлианската полиция, водена от някой на име Артът, се опитвали да спасят човешката раса. И на кого да вярваме, попита Лексина, на никого. Защо сняташ така, Майк, на Меси Дънкан. Защото не разполагаме с никакви доказателства, само с противоречиви истории, които не изглеждат особено достоверни. Не бива да забравяме най-важното, Земята е нашата планета. Тези аирлианци са се настанили тук неканени, направили със своя база, взривили цял един континент, когато не са умели да избладят различията си, и сега се опитват да ни въвлекат в техния конфликт. Казвате, а Спасия бил защитник на човешката раса, старал се да не се намесва в самостоятелното ми развитие. Но и с нищо не е помагал, така ли е? Както и останалите аирлианци. Слушайте, това не е «Стар Трек», на карта е заложена събата на цялото човечество. Хайде пак да повторим твърденията на двете страни, според Стража на Аспасия, той е разрушил Атлантида и е оставил своя компютър под Великденския остров, откъдето и до ден днешен се управляват изтребителите в У. Компютърът на Артът пък твърди, че потопяването на Атлантида е дело на Артът, който скрил своя страж в Джамилтепек. По-късно негова жертва стана генерал Гулик, оставил атомната бомба в голямата пирамида, което предполагам означава, че пирамидата е била вдигната по негово указание и следователно представлява един вид намеса в развитието на египетската цивилизация. Да не говорим за нещастниците, загинали при построяването на онзи участък от Великата китайска стена, където е изписан староруническият символ помощ. Не е тайна, че изтребители Фу са придружавали. Енуагей, при полета и до Хирошима и Нагазъки, но не са се намесили по никакъв начин. Какво излиза накрая, стоят тук, уж не пречат, но и не ни помагат с нищо. Защо да мислим, че сега ще е различно? Според мен, а спасия идва тук, движен от собствените си интереси, не отгрижа за нашите. Тъй, че, въпросът е също се връща точно сега. С какво са се променили нещата? Лиза Дънкан се обади първа, след кратко мълчание, Страшът в Джамил Тепек. Ние го преместихме, а след това беше унищожен. Търкот Кимна. Ти беше права, че сферата е един вид апокалиптично оръжие. Според Нейбингър, так му унищоженият страж е отговарял за контрола на дробинената сфера. Зная как да освободя сферата, продължи Търкот, но тя ще падне в бездната и ще предизвика верижна реакция, която може да унищожи цялата планета. Грешката на «Меджик» е била, че се извадили стража от Джамил Тепек, сега сферата е лишена от защита. Ето я промяната, която Аспасия е чакал. Спомнете си също, че те взривиха «Викинг», так му преди да ни подаде директна картина от марсианската им база. Два изтребителя Фу» потопиха «Пасадена» и целият и екипаж загина. Кога стана това, след като Аспасия се събуди? Изглежда вторият страж е прав, а Спасия не е такъв приятел на човечеството, за какъвто се представя и какъвто бихме искали да срещнем в първия си контакт. А ето, че сега идва на земята с флотилия от шест кораба, търкото гледа един по един присъстващите, какво ни остава? Или да легнем по гръб свирнати крака и надежда да ни почешат одобрително по коремчетата, или да се бием. Няма абсолютно никакъв начин да решим кой от двата пътя да изберем, преди да е станало твърде късно. Гласът на Лексина изпълни краткотрайната тишина, която последва речта му, прасте. Според една от директивите в президентския указ, трябва всячески да възпрепятстваме кацането на пришълци, освен ако не разполагаме с абсолютно сигурни доказателства за тяхната добронамереност. Така че, от гледна точка на СТАР. Понататъшният начин на действие вече не буди съмнение. Ние ще се противопоставим на Аспасия. Търк от потърка замислено брадичката си. Мина му през ума, че Кели Рейнолд би дала мило и драго да присъства на този разговор. Все още не можеше да се отърве от подозрението, че САТАР не казва цялата истина за себе си. Някога в рейнджерската школа ги учеха, че първо се действа срещу най-голямата заплаха, а сега тя беше Аспасия. После, когато може, щеше да си разчисти сметките с СТАААА, търкот сигурно щеше да остане изненадан, ако знаеше, че в действителност Кели Рейнолдс присъства на техния разговор. Двамата с майор Куин се бяха на две силината парата, който предаваше обсъждането, излъчвано по специален канал от скакалеца към тайната база «Скорпион» в Антарктида. Коин бе успял да го засече, благодарение на връзките си в Агенцията за национална сигурност. Но какво правят те? Подскочи Кели, след като разговорът приключи. А Спасия им каза, че идва за мир. Трябва да му вярваме, кажи го на хората от Пасадена, отвърна мрачно Коин. Те първи стреляха, възрази Кели. Да, така е, но, изтребителите Фу, можеха да не унищожават подводницата. Достатъчно беше да обезвредят торпедата и да продължат. Това е автоматична реакция, не се предаваше Кели. Тя се пресегна и сграбчи Коин за ръката, моля те, дай ми един скакалец. Искам да отида да пристража на Великденския остров преди да се е случило нещо непоправимо. Коин свираме не и кимна. И без това бе затрупан с задачи, вземи, скакалец 6, рече той, ще предупредя пилота, космическият център е засекал, изтребител, фу, който лети в посока към нас. Разнесе се, се гласът лекси на отговорителя, налага се спешно да евакуираме хората си. Освен това има данни за повишена активност на Фу, та в района на голямата цепнатина. Мисля, че спасия размества пешките си, успех. Известна активност бе твърде неточен израз. Два Ф, вдигнати от борда на Джордж Вашингтон, следяха изтребителите Фу от дистанция 80 км. Именно те се оказаха първите жертви, когато неочаквано Фу, тата свърнаха обратно и ги доближиха, предизвиквайки спиране на двигателите им. След това се насочиха към лагера в Етиопия, снижиха се над въртолетната площадка и унищожиха всички паркирани там машини с плътни лъчи и златиста светлина. Единствените оцелели бяха полковник Спиерсън и няколко души от специалния отряд. Заели позиции в хода на тунела, те очакваха да бъдат подложени на унищожителна атака и непрестанно изпращаха радиосигнали за помощ. Ногтите бяха на помалко от 8 часа път до земята и постоянно меняха позициите си. Но всеки път, когато някой от тях застанеше отпред, от носа му за кратко бликваше златиста светлина. Дори пилот, ветеран от Втората световна война, би могъл да познае какво правеха, изпитваха оръжията си, за да се уверят, че функционират правилно. 36. Рубинената сфера е ключът, обяви Търкот, не бива да позволим на Аспасия да я вземе. Скакаляят се летеше право на запад, заобикаляйки на южната част на Индийския полуостров, но как да го спрем? Опитът Дънкън, разполага с цяла флотилия, да не говорим за фу, тата и стража на Великденския остров. Как да се справим с тях? Е, през всичките тези години в СТАР не сме седели с кръстени ръце, на се зандра. След като анализирахме внимателно данните за сблъсъците с изтребителите фу, стигнахме до извода, че те умеят да управляват електромагнитната енергия по такъв начин, че противникът бива или обездвижен, или поставен под техен контрол. Както бе в случая с торпедата. Затова можем да се спасим само като своевременно изключваме двигателите, добави Търкот, точно така. Търкот се засня, осенен от внезапно хрумване. Зная как можем да атакуваме успешно проклетите, фу, та. Няма да е лесно, но поне има надежда. Необходима ни е добра координация, инак шансовете ни са равни на нула. Добре, Ким Назандра, известно ти е... Че разполагаме с всички средства, които са на въоръжение в Американската армия, без да искаме специално разрешение. Кажи ми твоя план и нека направим невъзможното възможно. Първо, трябва на всяка цена да стигнем до рубинената сфера. Но за да го направим, налага се да премахнем заплахата от изтребителите в. И как? попита Дънкан. Търкот продължаваше да се усмихва, ще помолим нашите военно и военноморски сили да лишат от интелигентност, оръжията си. На 150 км от голямата цепнатина в Етиопия, във въздушното пространство на Кения кръжаха 4 изтребителя въл от ескадрилата на самолетоносача – Джордж Вашингтон. Пилотите им бяха известени за неуспеха на двамата техни колеги в столкновението срещу тата, но за сега заповедите им бяха да останат на изчаквателни позиции. Старши лейтенант Пъркинс, командир на ескадрилата, не кипеше от желание да се срещне в бой с «Фу, тата». Не че се боеше или беше прекалено предпазлив, просто имаше най-голям опит. Няма никакъв смисъл да се започва сражение, в което предварително си обречен да загубиш. А доколкото знаеше, нито един пилот в цялата история на въздушните полети не бе успял дори за миг да затрудни някоя от сферите на пришелците. Ето защо, когато по радиото му се обади някакъв тип на име Майк Търкот с план как да бъдат свалени двата, изтребителя Фу, Пъркинс го изслуша с месица от недоверие и надежда. В края на краищата надеждата се оказа посилна, старши лейтенантът Кимна, произнесе едно лаконично, разбрано, и даде заповед на четири от самолетите да се насочат на север. На борда на Сплингфилд, капитан Форстър и командират на ескадрилата изслушаха със същите смесени чувства онова, което им предаваше Търкот. Ситуацията се осложняваше допълнително от близостта на сив Вълк, до тяхната цел. След като обсъди някои подробности с Търкот, Форстър стигна до окончателния план. Не беше кой знае какво, но поне им даваше някаква възможност. Съвсем бавно и при минимален разход на енергия, за да избегнат електромагнитното излъчване, Спрингфилд и Ашвил се отдалечиха от предполагаемата база на изтребителите в Когато разстоянието беше достатъчно, двете подводници включиха на максимална мощност реакторите си, задействаха на пълен ход турбините и продължиха да се отдалечават от базата с почти крайцерската скорост от 80 км в час, без да се подават на повърхността. В лабораторията за реактивни проучвания Лари Кинсет се пробуди от звука на отваряща се врата. Коридан влезе със забързана походка и се доближи до неговия пулт. Бяха съвсем сами, всички оператори бяха отишли да гледат пристигането на аирлианците, изчислили корекцията на траекторията, която ще е необходима, за да изведем. Наблюдател, над Сидония, попита Коридън. Съжалявам, не съм готов, все още работя върху последните корекции. Кинсет се огледа объркано. Едва сега осъзна, че се оправдава като някой от подчинените си. Той включи компютъра и провери траекторията. Всъщност, всичко е наред. В такъв случай, постарай се след 4 часа сондата да бъде точно на целта. Разпореди се с нетървящ възражение глас Коридан, изтребителят Фу, се носеше над ледовете на Антарктида със скорост, надвишаваща пет пъти тази на звука. Веднага щом достигна определеното място, той спря. От дъното му бликна лъче златиста светлина, заби се в дебелия слой лед и започна да си пробива път към базата, Скорпион. По бордовите датчици вече го бяха осведомили, че е твърде късно, в околностите на базата нямаше следи от електромагнитна активност. Който или каквото и да бе имало там, я бе напуснало. Изтребителят фу, прекъсна лъча и полетя обратно на север. Скакалец 6 Достигна границите на Южна Калифорния със скорост от 65 км в час. Рейнолд седеше в длътнатината за втория пилот и се поклащаше напред-назад, опитвайки се да реши по какъв начин да убеди стража и аспасия, че е единствено в техните възможности да се справят с назреващата криза. Опряла пръсти се съболчията си, тя отчаяно се мъчеше да потуши полсиращата болка вътре. На борда на «Сив Вълк» лейтенант Даунинг пръвтрепна, долу ви съвсем слаб шум. Извъртя глава и поглед на Тенисън, който също се озърташе стреснато. Измина близо минута, преди да осъзнаят какво чуват. Беше ехо от към повърхността, някой удреше с метал по метал, предавайки на морзова азбука. Даунинг сграбчи молив, духна на замръзналите си пръсти. Изтри кондензираната влага от металната подложка пред него и започна бързо да нанася точки и тирета. Скоро осъзна, че посланието е започнало да се повтаря, спя и се зае да го дешифрира в букви. Когато приключи, прочете го няколко пъти и бавно кимна. Не знаеше защо го искат от тях, но беше за предпочитане пред това да седят в бездействие и бавно да замръзват. добре, момчета! Да се размърдаме! 37! Скакалецът за позиция на 300 км от източния бряг на Африка. Търкоти останалите на борда слушаха радиоемисиите между различните военни формирования, които сега им се подчиняваха безпрекословно. Първи в бой щяха да влязат 4 ТФ, върху които лежеше нелеката задача да очистят на от присъствието на изтребителите в и да им осигурят безпрепятствен полет до района на голямата цепнатина и намиращата се в пещерата на сфера, 100 км до целта, обяви навигаторът на Пъркинс, лейтенант Сали Стантън. Няма сведения за раздвижване на ФУ, та от космическия център. Положени върху контролните уреди, ръцете на Пъркинс не трепваха, макар машината да работеше на пределни обороти. При таван на полетите 15 км за самолетите от типа Ф. Те току-що бяха пресекли границата от 18 км, или бяха превишили с 3 км ограничението, са близо километър над рекорда, който някога е бил достиган. 80 км, докладва Стантън, все още никаква реакция. Добре, Кимна Паркинс, за сега, беше растворил до край крилата на самолета, опитвайки се да използва максимално опората на силно разредения въздух, сред който се носеха. На всичко отгоре съществуваше опасност да се заглуши двигателят поради недостиг на кислород. Повторното му запалване на пониска височина беше крайно рисковано и със сигурност щеше да означава отказ от предстоящата мисия. 60 км – още нищо, двигателят ми загасна, разнеса се от предавателя и Паркинс погледна наляво. Един от следващите гуфа се отдалечаваше бързо от тях в стръмно пикиране. На няколко пъти от соплото изригнаха пламъци, което означаваше, че пилотът ще се умее да си възвърне контрол над машината и да се прибере на носача. Оставаха само 3,45 км до Стантън бе прекъсната от втори пилот, който докладва за проблеми с двигателя. Този път отясно, Пъркинс почувства, че после получието му се стичат няколко стройки път. Оставаха само две машини което означаваше, че когато достигнат целите, съотношението на силите ще бъде един на един. На борда на Сувалката Търкоти и Дънкън, размениха тревожни погледи. Ако избубят още един Ф, ще трябва да се откажат. 30 км – обяви с неизменно спокоен глас Стантън. 2 – изтребителя Фу – летят право към нас на пресечен курс. Най-сетне – въздъх на Паркинс и се свърза с втория самолет. Готовност – за бой. Следи маневрите ми, аз поемам левия, ти десния, който е отзад, прието, потвърди в ефирът другият пилот, приближават се бързо, намеси се стантан 20 км. Прехват след 30 секунди. Започваме, обяви Паркинс и вдигна рязко носа на своя Ф, так му преодоляха височината от 19 км и на контролното табло се появи мигаща червена лампитка. Десният двигател се бе заглушил. Пъркинс незабавно извърши онова, което в авиационното училище му бяха втълбявали да не прави никога, той изгаси и левия двигател. След това овладя самолета и продължи да го управлява, оповавайки се на опита и инстинкта си, защото бе изключил всички бордови прибори. На задната седалка Лейтенант Стантън следваше примера му, изключвайки последователно навигационните и оказващи целите ореги, радиопредавателя, сателитната връзка, ракетите и останалото въоръжение под крилата. Не можеха дори да говорят по интеркома. ФБ е като тежък планер, който бързо губеше височина. Пъркинс се озърна и видя, че вторият оцелял самолет също се носи надолу с изключени двигатели и системи. Тъй като електрониката не функционираше, единственият уред, който можеше да им показва разстоянието до Земята бе висотомерът. Хоризонтът бе само мъглива линия в далечината. Стрелката на висотомера се въртеше с бясна скорост. 18 000 метра, 16 500, къде, подяволите, бяха, фу, тата. Пъркинс включи за няколко секунди радара и бързо го изключи, хайде, ела при татко, прошепна той. Отново запали радара, опитвайки се да примами врага. Изведнъж почувства, че някой удря по облегалката. Беше пъркин Пъркинс изключи Ти, радара и се огледа. Ето ги, отпрети вляво, те набираха бързо височина, за да ги посрещнат. Два малки блестящи овала. Пъркинс наклони штурвала така, че да извият към тях. След това се съсредоточи върху лявата цел, надявайки се, че вторият самолет ще поеме другата. Той освободи лявата си ръка и разга на миниатюрния кръгъл мерник, истински анахронизъм, монтиран в самолета заради изключително рядката възможност от самоизключване на компютризирания указател на целите, който ги проектираше върху преддното притци гласово стъкло на кабината. Беше ужасно трудно да изправи носа на самолета така, че да вкара целта в мерника. Знаеше, че ще има възможност само за един изстрел, преди изтребителят фул да прелети край него и че в този невероятно кратък миг ще трябва да отчете своята собствена скорост, темпа на падане и траекторията на противника. Подобна задача би накарали да затрепери от ужас дори не за корабелия във въздушни двубой ветеран от Втората световна война. Тъй като общата скорост на сближаващите се обекти надхвърляше 3000 км в час, бързината на спускане бе приблизително 300 метра на всеки 10 секунди, а противникът на всичко отгоре се изкачваше. Хайде, Бепче, къде си? мърмореше си Пъркинс, присвил очи. След 5 секунди щяха да се разминат. Изтребителят Фу, изплува в дясната част на мерника и Пъркинс завъртя штурвала в същата посока, положи опалец върху спусъка. Пусковото устройство без електромеханично задвижване, но консумацията на ток бе толкова нищожна, че едва ли можеше да бъде засечена. Пъркинс натисна спусъка. 20-милиметровото урадие МА бе разположено на лявата страна, точно под кабината. Пъркинс и Стантън почувстваха разтърсването на самолета, когато мини снарядите, с големина на бутилки за мляко, бликнаха в равномерен ритъм от гърлото на многостволовото урадие. Пъркинс никога до сега не бе стрелял с изключени двигатели. Изстрелите кънтяха почти обрушително, придружени от свиренето на въртящите се цеви и експлозиите на снарядите. Първите снаряди преминаха в дясно и над целта, но самолетът продължаваше да се извърта и следващият откос попад направо в нея. Бронята на изстребителя Фу бе конструирана да издържа на енергийни лъчения, но не и на подобна неочаквана атака. Подсилените с уран върхове на снарядите разкъсаха външната стена и се взривиха в тясното вътрешно пространство, унищожавайки аерианския навигационен компютър и магнитния двигател, да. Да, изкръщи възторжено Пъркинс, докато следеше падането на двата поразени, изтребителя Фу. Но възторгът му секна внезапно, когато забелеза, че са подминали височината от 14 000 метра, а двигателите им все така са изключени. Време беше да си възвърне контрола над машината. На борда на сувалката двата изчезнаха от радарния екран в мига, когато огасиха двигателите си. Търкот тихичко изпсува. Надяваше се пилотът и навигаторът да успеят да катапултират преди да е станало късно. Едно – фу, пада, докладва Зандра. Всички се скупчиха пред екрана, и второто също. От приемника се разнесе глас, говори Лейтенан Пъркинс. Противникът е прехванат и свален. Връщаме се от дома, Пъркинс усещаше с нескрито задоволство тягата на двата двигателя, която го притискаше в седелката. Вторият фалетеше съвсем близо зад него и всеки път, когато поглеждаше натам, пилотът го поздравяваше с вдигнат палец, този път ще влезем в Гинес, подхвърли развеселено Пъркинс, страшна добра стрелба, «Сър», отвърна с уважение навигаторът, просто има в страхотен късмет. Промърмори Пъркинс, наш ред е, заяви Търкот, слизаме долу и се захващаме с робинената сфера. Пилотът незабавно включи пулта за управление и малко след това вече летяха право към района на голямата цепнатина. Изтребителят Фу, който нападна, Скорпион, в Антарктида, се е върнал в тяхната база в Тихия океан, което значи, че скоро може да пристигне тук, така ли, попита Търкот, аха, Ким на Зандра, чудесно. Затъркот по интересен бе фактът, че изтребителите в У са атакували тъкмостанция, Скорпион. Очевидно, стражът на Великденския остров разполагаше с някаква информация за СТАР и базата им при това повече, отколкото знаеше самият той. Повод за нови мрачни разсъждения, готови попите лейтенант Даунинг. Тенисъм беше стиснал голямата червена ръчка, стърчеща от путана сив вълк. Готов. Кимна той. Току-що бе извадил двата обезопасяващи болта, които придържаха ръчката в неутрално положение. Готов, Рапортова и Еймари пристегнат с колани на седалката. Освобождавай, нареди Даунинг. Тенисън изтегли ръчката към себе си. Разне е се стържещ звук, последван от тропата на хиляди стоманени топчета върху металната обшивка. Подводницата току-що се бе освободила от своя баласт. Тенисън се настани на седалката и също пристегна коланите. Лишено тежеста си, Сив вълк започна бавно да изплува, като постепенно набираше скорост. Двата, изтребителя Фул, не засичаха никакво електромагнитно излъчване и останаха по местата си, охранявайки вече пустия океан 25 км източно на борда на Йелостон, Кевин Броги. Цивилен специалист към Министерството на отбраната, вече 20 минути въвеждаше трескаво в своя лаптоп данни за дълбочината, промяната на теченията и още куп цифри, които му съобщаваше флотският меръч. Най-сетне той вдигна глава, получих ги. Меръчът се пресегна за микрофона, Анзил, приемай координатите. Още 45 км на изток, американският ракетоносъч, Анзил, очакваше своя звезден миг. Веднага, щом получиха координатите, капитанът на ракетоносъча нареди да доближат новата позиция и там да спрат. В радиус от 60 км в океана нямаше никакви плавателни съдове. Същевременно на задната палуба пълначи и инженери вече работеха върху громадната управляема ракета Холп. Първо изключиха всички сложни самонасочващи, координиращи и навигационни прицелни механизми, вградени в нея, а след това ги замениха с най-обикновен детонатор. С други думи, превръщаха с ракета, струваща 4 милиона долара, в проста подводна мина. Веднага щом свършиха, старшият инженер позвани на мостика и докладва, че са готови. В същото време пълначите закачиха ракетата за един кран и я провесиха над океана. Издълженото метално тяло потъна плавно по океанската повърхност. Кабелът, който придържаше ракетата, бе откачен и се изгуби след нея. Още от началото на тази малка операция корабът бе включил на максимална мощност и четирите си двигателя. Анзио се понесе право на изток, а от площадката на задната палуба излетя един хеликоптер с Х, Сикорски, набрал скорост, Ситвълк, се издигаше, люшкайки се към повърхността когато на около 500 метра дълбочина се размине с потъващата ракета. Задачата на Кевин Бродик бе да определи точното местоположение на базата на изтребителите ФУ, използвайки данни от дълбочинното наблюдение, местните течения, температурните колебания и след като нанесе корекции за теглото и размерите на ракетата, да открие онази точка в океана. Където, ако бъде пусната и продължи да потъва под тежестта си, да експлодира възможно най-близко до вражеската позиция, си вълк, изскочи на повърхността се залюля върху вълните, да се размърдаме. Момчета, извика Даунинг, надигна се и завъртява от честата дръжка на горния люк. Тениса се изправи до него и му помогна. Двамата напрегнаха мишци, вдигнаха тежкия капак и се огледаха през отпора, примижавайки от ярката слънчева светлина. Даунинг шума от турбините на хеликоптера преди да го види. Малкият съхът се снижи над отвора на подводницата и от товарния отсек спуснаха люка. Даунинг сграбче единия и край и я задържа. Докато Еймари и Тенисън се покаталят вътре, сетне се притисна между тях, ще ми липсва, викна той на Тенисън и посочи изследователската подводница. Вертолетът се издигна нагоре и пое на изток, на бе отплавал, Анзио, беше добър кораб. Кимна на тъжено тенисън, изпращайки с поглед, сив вълк, който вече беше само белезникава точка сред синевата на океана. И тримата третнаха, когато водната повърхност за тях изригна в гигантски фонтан, на същото място, където допреди миг беше сив вълк. Изчисленията на броди бяха безукорни. Ракетата се бе взривила само на 15 метра от мястото, където беше разположен подводният комплекс на изтребителите в Точка. Атомната експлозия, помете не само двата, изтребителя в лук и базата им, но и близо половин километров участък от източния Тихоокеански хребет. От другата страна на света, капитан Майк Търкут стискаше мазолестата десница на полковник Спирсън. Страшно се радвам да те видя, Майк, рече полковникът, макар и на една от тези проклети летящи чинии. Трябва веднага да слезем в галерията, заяви Търкут и се отправи към входа. Зандра За и Дънкан го следваха, ще ви показвам пътя, ким най-любезно полковникът. Почти по същото време Кели Рейнолдс вече доближаваше се скакалеца към Великденския остров. 38-ми, добре де, справихме се с, фу, тата, каза Дънкан, докато се поклащаха с теснолинейката през подземната галерия, но какво ще правим, когато пристигната ирлианските кораби? Търкото сещаше безкрайна умора, каквато не бе изпитвал при нито една мисия досега. Знаеше колко е опасно това състояние, умът бубеше остротата си, беше твърде лесно да се вземе погрешното решение. Той затвори очи, постоя така няколко секунди и се замисли над въпроса на Дънкан. Обърна се и заговори на човека, който седеше до него, полковник Спиерсън, разполагате ли са сателитна връзка с зона 51, мисля, че мога да ви свържат с това място, Кимна полковникът, трябва да изпрати съобщение на едни хора там. Спиерсон извъди бележник от външния джоб на маскировъчния си костюм. Слушам те, Майк. Е, добре, Ким на Търкот, съобщението е за Кели Рейнолдс и Майор Куин. Но ще ми трябва вашият гриф за секретност, добави той на Зандра. Готово, Ким на жената. Ето тогава какво искам. В един от склоновете на Ранокал с помощта на насочени взривове бе прокаран тунел, който отвеждаше право в залата с стража. Кели Рейнолд се спускаше надолу в тунела с помътено съзнание, завладяно от мисли и чувства, с които и бе необичайно трудно да се справи. Беше чула за успешната бойна операция срещу изтребителите Фу, а военните на Великденския остров я посрещнаха с радостни възгласи. Глупаци, мислеше си тя. Какво направиха? Плюха в лицето на човешката раса. Нима забравиха за корабите, които летят към земята. Не разбират ли, че Спасия може да направи с Нью-Йорк или с Москва същото, което бе сторил с Ториус Атлантида. Тя стигна подземната зала и се огледа. Тук нямаше никой, военните се глъпвяха да напуснат острова и сержантът, който командваше малкия пост на входа на тунела, я бе предупредил, че до 30 минути трябва да се върне обратно, ако не иска да остане сама. Скакалет 6, който я бе докарал, вече летеше обратно към зона 51 Кели знаеше от какво предизвика на тази спешна евакуация на острова и защо всички са толкова напрегнати. Бяха намислили да унищожат стража. Искаха да погубят машината, която съхраняваше в себе си ключа към човешката история и тяхното бъдеще. Също както жадуваха да унищожат и Еспасия, Кели направи няколко крачки към средата на зелата. Пирамидата бе обвита с познатата златиста мъгла с дебелина от няколко сантиметра. Тя знаеше, че стражът поддържа постоянна връзка с приближаващите се космически кораби. Не се съмняваше, че Спасия е бил информиран за унищожаването на изтребителите в Точка. Кели пресече решително гладкия каменен пот, протегна ръце и положи длани върху сияещата повърхност на пирамидата. Моля те, изслушай ме. Прошепна тя. Умолявам те. Търкот огледа контролното табло, бръкна в един от джубовете си и изведи смачка на хартийка. Какво е това? Попита за Зандра, кодът за достъп до сферата, ами ако падне в бездната и се унищожи, попита уплашено Дънкан. от поклати глава, няма страшно. Кодът за разрушаването и беше в стража от Джамил Тепек. Изгубен е безвъзвратно, това е кодът за освобождаването и, той постави ръка на пулта. Докос на едно място в горния ъгъл, и цялото табло се озари от вътрешна светлина. Един до друг бяха подредени серия от еднакви по размер шестоъгълници и във всеки от тях се съдържаше по един унически символ. Общо фигурите бяха 18, като сверяваше знаците с написаното от Нейбингър на листчето, търкот се заеда ги натиска в определена последователност. Веднага, щом натисна последния, се разнесе пронизително свистене, последвано от изумените викове на войниците. Търкот вдигна глава, рубинената сфера се бе освободила от трите изпити стълба, които опираха в отсрещния край, и от двата, спускащи се към отсамния. Сега тя се полюшваше на края на шестия стълб, който бавно я вдигна във въздуха, извъртя се и я положи до самия край на цепнатината, ще се наложи да я изкараме на повърхността, заяви уморено търкот. 39. 5 часа до пристигането на Аспасия Шесте нокатя нокътя, бяха преустановили странния си танц и се бяха разпръснали, така че помежду им имаше дистанция от 10 км, а на планетата, към която се приближаваха, се разнасяха все по-обезпокояващи новини. Все още нямаше никакви официални изявления, но пък имаше слухове за нападение на изтребители, фу, за атомен взрив насред Тихия океан и за това, че може би аирианците не са чак толкова миролюбиви. Дори тези слухове не бяха в състояние да попарят оптимизма на преобладаващата част от земните жители, но стигаха, за да подозрение у нези, които държаха и ръцете си кормилото на властта. Но какво можеше да се предприеме? Не им оставаше друго, освен да чакат и да се надяват. Във военновремения кабинет на Пентагона, президентът и началниците на щабове бяха само безпомощни зрители, докато планът, замислен някога от Айзен Халуер, Продължаваше да се изпълнява от затеара. Все пак настроението беше приповдигнато, заради малките военни победи. За сега избягнаха да поглеждат към големия екран, където се виждаше увеличено компютърно изображение на шесте нокатя, така както бяха заснети върху марсианската повърхност. Майп Търкот бе завладян от активност. С помощта на товърна мрежа и здрави въжета бяха успели да закрепят сферата за долния край на скакалеца. Веднага след това Майк се прехвърли на борда, придружен от Дънкан и двамата служители на СТАРА. Сега скакалецът се носеше на северо-исток със скорост от 8000 км в час. Търкут незабавно се свърза с Майор Куин, за да се увери, че Спирсън правилно е предал инструкциите му и че в зона 51 всичко ще бъде готово, до момента на тяхното пристигане. Обезпокои го единствено новината, че Кели Рейнолдс не е в зоната а е отлетяла със стакалет за Великденския остров. Досещаше се какво е намислила да направи и се надяваше, че ще успее. Единственият проблем бе, че ако не напусне своевременно острова, ще се озове на най-напеченото място, когато удари часът. Трябваше да намери начин да се свърже с нея, включвам маневрейните двигатели, обяви Лари Кинсет, макар че Коридан бе единственият, който можеше да го чуе. Лари натисна един от клавишите на пулта и изпрати сигнал към Марс, с приближаването до зона 50 и едно търкот бе завладян от спомени. На това място бе започнало всичко и изглежда тук щеше да свърши. Скакалецът се приземи пред първи хангар, а по нареждане на търкот заобиколи планината и се спусна пред вратата на втори. Докато кръжаха над планината на Комярите, търкот огледа заеналия в склона кратер, образуван след взрива във втори хангар. Пилотът приземи скакалеца пред хангара, съвсем близо до корпуса на грамадния черен кораб. Търкот първи се показа от люка. Майор Куин вече го очакваше, всичко приготвено ли е, да, кимна Куин, но имаше разтревожен вид. Къде е скакалецът, който ще ми е нужен, преместихме го вътре, добре. А успяхте ли да се справите с промените, за които предадох? Наложи се да поискам ракети-носители от полигона в Бели Пясъци. Докараха ги до тук с товарен самолет, но свършихте, нали? Прекъсна го търгот, да? Не мога да гарантирам специалното снаяжение. Куин преглътна мъчително, и то е натоварено. Не зная как си се сдобил с разрешение за него, но нека натоварят и рубинената сфера в товарния отсек, Отново го прекъсна търгот. Куин кимна, понечи да си тръгне, после се сети нещо и спря. Братна в джоба и извади предмет, който наподобяваше дистанционно управление на телевизор, мисля, че ще ти потребва. Надписано е, търкват го взе и го прибрав на градния джоб на маскировачния си костюм. Коин се обърна и се присъедини към групата леци, строени наблизо, наистина ли смяташ да поставиш сферата вътре в кораба майка, Попита изненадано Зандра, трябва да зная какво си намислил. Търкот се обърна и впи поглед в черните стъкла на очилата и реши да дам на Аспасия онова, за което пристига. Иска кораба майка и рубинената сфера. Ще си ги получи, смятам да му ги изпратя, така че да не се налага да идва за тях на земята. Зандра поклати глава в знак на несъгласие, не можеш да го направиш. Какво ти гарантира, че след като получи кораба майка, наистина ще си тръгне? Според мен, му лъкна, според теб. Какво, подсказа и Търкот, не мога да ти позволя да го направиш, заяви тя, и как смяташ да ме спреш, разполагам с президентския указ. Само, че президентът, който го ве издал, отдавна е мъртъв. Прекъсна я яско Търкот, не ми излиза стоен номер. Аз не съм някой глупав бюрократ от Военното министерство, за да ти козировам. Търкот забеляза, че Олиса, която досега не себе намесила, направи няколко кречки, за да се возуве зад него. Той извади малки лъскав браунинг, без да го насочва към някоя от тях. Просто го държаше на видно място в ръката си, не зная кои сте в действителност. Може да сте хората, за които се представяте, но така или иначе, повече няма да ви позволя да командвате. Корабът майка ще излети и никой няма да му попречи. Олеса се напрегна и изведнъж кочи към него. Търкот натисна почти инстинктивно спосъка два пъти, както го бяха учили в школата. И двата куршума попаднаха право между очите на жената и неизменните и черни очила се пръснаха на парченца. Колкото и малко време да му отне, то се оказа достатъчно Зандра да извади оръжието си. Още докато се обръщаше към нея, той вече знаеше, че е безкрайно късно. Дулото на пистолета е и бе като грамадна черна дупка, зейнала право в лицето му. Внезапно върху гърдите и разцъфна малка червена точка, Зандра се олюля. Помочи се да дръпне с пусъка, но оттекнаха още няколко изстрела. Дънкан пристъпи до Търкот с вдигнат пистолет и диняща цев. Оръжието на Зандра изтръка на пода, тя пъга на крака и се строполи. Търкот се наведе над нея и я побутна. От към входа на хангара дотичаха няколко полицаи, но не знаеха какво да правят. Мъртва е, произнесе той, като оглеждаше раните. Що за хора са това? Чудеше се Дънкан. Всичко е наред. Извика Търкот на полицаите. После се извърна и постави ръка на рамото на Дънкън. Усещаше, че цялата трепери, не зная, що за хора са. Това е въпрос, чийто отговор трябва да намерим бързо, поточно точно сега главният ни проблем е идвал там, той посочи сферата. «Майк, а ти как ще се върнеш?» Попита Дънкън с скакалеца, който натовариха вътре. Но скакалците не могат да функционират извън пределите на земното магнитно поле, така е. Съгласи се търкут и я погледна в очите. Повярвай ми Зная как да си дойда. Добре, сведе очи Дънкан, време е да тръгвам. Дънкан се надигна и го целуна леко. Успех! В подземната пещера му убите на Кели Рейно отсотекваха в каменните стени. Неочаквано от върха на пирамидата се показа златист израстък, който бавно се пресегна към нея. Кели остана съвършено неподвижна, докато израстъкът я докосна по челото и бавно глобви в сиянието си. Постепенно лицето и изгуби измъченото си изражение и на устните и се появи усмивка, сигналът, пратен от Уари Кинсейд, най-сетне преодоля грамадното разстояние между Земята и Наблюдател. Бордовият компютър отново се върна към живот и се заеда изпълнява създадената от кинсейт програма. Маневрените двигатели на Наблюдател се пробудиха и той пое курс към новата си орбита. Само след час щеше да прелети точно над Сидония, военни кораби и самолети кръжаха във водното и въздушното пространство около Великденските острови, в очакване на команда за действие. Средсложните, невероятно скъпи самонасочващи се бомби на борда им бяха превърнати в опростени машини за разрушение, способни да се взривят единствено при директен сблъсък с тяхната цел – Рано Као. Но взривната им мощ щеше да е достатъчна, за да бъде унищожена дори залата със стража дълбоко под скалистия връх. 410 десети, търк от разлисти папката с инструкции, оставена до седалката на пилота и бързо откри онова, което търсеше, три страници, посветени на управлението на магнитния атмосферен двигател на кораба «Майка». Специалистите от Magic бяха открили как може да се лети с помощта на магнитния двигател, но не бяха узнали, че за да задействат междузвездния двигател, ще им е нужно съвсем друг вид гориво. Инструкциите бяха оставени по нареждане на самия търкот. Подобно на скакалците, системите за управление на кораба майка бяха изключително улеснени. Търкот се настани в седелката, която бе твърде голяма за него и се да чете инструкциите. След като се увери, че знае достатъчно за онова, което му предстои, той положи разтворен длан върху определения участък от таблото, пак ли, мътните го взели, прошепна дънкан, почувствала онова странно усещане в стомаха. Тя се обърна, коленичи и повърна, също както предния път, когато бяха включили магнитния двигател на кораба Майка. За втори път през изминалия месец корабът Майка активираше двигателите си. Но този път Търкот възнамеряваше да го откара на дълго пътешествие. Докато местеше лявата си ръка по съседния пулт, откъдето се променяше посоката на полета, той се загледа към извитата стена, пред него, през която се виждаше панорамна гледка от планината на конярите. Лиза Дънкан изпрати с поглед гигантския кораб, който се издигаше в небето. Навсякъде из зона 51 хората спираха да работят и излизаха да наблюдават старта на кораба Майка. Дънкан неволно зашепна молитва, докато корабът бързо се смаляваше и накрая се превърнах в едва забележима точка сред облаците. Корабът набираше скорост с невероятна бързина, но единственият начин, по който търкот можеше да го определи, бе пошеметно отдалечаващата се земна повърхност. Скоро зона 51 и летището изглеждаха като дръскоки на сред терен. Малко след това ги погълна мараня, а на екрана вече можеше да се види извивката на земната кора. Когато излетя, беше нощ, последната, преди идването на ирлианците. Далече над източния хоризонт се показа Слънцето, но не беше така ярко, което означаваше, че корабът вече е напуснал пределите на атмосферата. Не ви някаква промяна в силата на притеглянето, вероятно на борда имаше системи за изкуствена гравитация. Изминаха няколко минути и сега вече цялата планета се виждаше на предния екран. Търкот забави скоростта на полета и завъртя кораба така, че да може да наблюдава звездите. Намираше се на една от най-отдалечените орбити на планетата. Вгясно беше Луната, зад нея само звезди и нищо друго. Някъде там бяха и ногтите, но нямаше да може да ги забележи, преди да стигнат твърде близо до него. Последната информация, която получи от Куин преди да излети, бе, че до пристигането им остава по малко от час. Търкот включи сателитния предавател, инсталиран от хората на Куин. Беше поискал майорът да го свърже с друг подобен приемник, в залата под Веливденския остров. Кели, обади се. Говори Майк Търкот. Опита още няколко пъти. Не получи отговор, но вече се досещаше какво е станало в залата. Кели, аз съм Майк. Слушай ме внимателно. Трябва да кажеш на Аспасия, че съжаляваме. Предай му, че сме направили грешка. Съобщи му също така, че рубинената сфера е на борда на кораба Майка, с който съм излетял, за да му го предам на орбита. Всичко, което искаме, е да ни оставят на мира. И, Кели, като свършиш, напусни незабавно острова. Търкот повтори съобщението три пъти, след това изключи предавателя. Чакаха го други задачи. Спря магнитния двигател, сетне по е дългия път от контролната зала към товарния отсек където бяха поставени скакалецът, рубинената сфера и, специалното снаряжение, получено благодарение помощта на Зандра. Кориден даде знак на Кинсейт да се премести и зае неговото място пред полта за връзка. Наведе се и написа няколко команди, следвани от кодова дума. След като ги прати, обърна се и кимна на Кинсейт, аз свършив тук. Довиждане! Кели Рейнолдс вече беше напълно погълната от златистото сияние. Беше затворила очи. А на лицето й бе застинало изражение на безмерно спокойствие. Беше чула съобщението на Търкот и знаеше, че стражът също го е чул или пък го бе приел от мислите й и го бе излучил на Спасия. Беше щастлива, че Търкот е жив и че най сетне е разбрал. Сега вече имаше надежда, първата вълна на атаката доближи Великденския остров. Състояше се от изтребители Ф и Ф, летящи на пределна височина. Самолетите освободиха бомбения си товар по такъв начин, че без да бъдат насочвани или да се ориентират, да попаднат право в целта. Адмиралът, командващ операцията, следеше лично атаката на вулкана, когато неочаквано бомбите започнаха да се взривяват във въздуха, на разстояние 3 км от острова. Вече беше присъствал на подобна сцена преди седмица, разликата бе, че тогава същите тези бомби и ракети не бяха лишени от своята интелигентност. Той вдигна микрофона и поиска връзка с зона 51. Вашият, неинтелигентен, план може и да върши работа с изтребителите но не и с токашния е в орех. Май ще си строшим зъбите. В подземната зала Кели Рейнолдс все още стоеше с затворени очи, но виждаше и чуваше добре какво става на километри около нея. На устните й се появи усмивка, шесте, нокътя, смениха курса. Сега се носеха право към кораба Майка с удвоена скорост, търкот дори сита наникаше, докато обикалеше из просторния товарен отсек и проверяваше снаряжението. Всичко беше готово, рубинената сфера бе закрепена в една от двъгнатините, предназначени за скакалците. Специалното снаряжение, четири ядрени бойни глави, бяха подредени на пода, съвсем близо до скакалеца, който коим му бе отпуснал. Самият скакалец представляваше причудлива смесица от извънземен дизайн и земни технологии. На долната страна на корпуса бяха монтирани четири ракети-носители и сега скакалецът бе изправен на тях. Търкот възнамеряваше да остави на Аспасия не само рубинената сфера, но и още някои неща за спомен. Той колени поред до всяка от ядрените глави и въведе кода за активиране. След това провери часовника. Покатери се вскакалеца, спусна се във вътрешното помещение и затвори люка. Огледа се през прозрачните стени, стисна лоста за управление, притегли го към себе си и същевременно извади малкото дистанционно. Откри копчето с надпис «Портал» и го натисна. Масивните врати на товарния отсек се плъзнаха в страни и отвън се разнесе свистенето на изтичащия в космоса въздух. През оголемяващия се отвор вече се виждаха звездите. Търкут се похвали, задето бе поискал да закрепят солидно снаряжението в товарния отсек. С отварянето на портала бе изчезнала и изкуствената гравитация. Двигателят огъсна и, наблюдател, започна дългото си падане към Сидония. Вътре в капсулата, между цилиндрите с различни изследователски уреди, бе разположен и един малък контейнер. Бяха го поставили малко преди излитането, по разпореждане с изключителен висок гриф на секретност, сата. Специалистите от НАСА бяха вдигнали страх от наулелия, но накрая склониха пред силата и демонтираха част от собствената си екипировка. Във вътрешността на контейнера кодовете, изпратени от Коридан, задействаха ядрената бойна глава. Беше нагласена да избухне при удара. Един, нокът, прелетя край отворения портал на кораба Майка. Душът наоколо, помисли си търкот. Скакалецът бе нагласен така, че горната му част да сочи право в отвора. Той огледа пулта, намери ръчката за освобождаване на скакалеца от придържащата го манипулатор на ръка и я дръпна. След това, за не повече от секунда, натисна стартовия бутон на закрепените отдолу ракети носители. Скакалецът излетя навън и бавно се отдалечи от товарния отсек. Търг от преглъд мъчително, зърнал шесте нокатя, които се носеха в пространството над него. Носовете им сочеха право скакалеца. Хайде, ваш, е, задници, промърмори той. Този път натисна и задържа стартовия бутон, набирайки скорост. Един хищен нокът се обърна и лениво го последва. Останалите кръжаха около портала, от носа на нокътя, блесна златисто сияние, превърна се в лъч, който прекоси разстоянието между двата обекта и удари в основата на скакалеца. Търкот блъсна с юмрук стартовия бутон тъкмо, когато от носа на преследващия го противник бликна втори златист лъч. Скакалецът се завъртя в пространството, размина се с втория лъч и тогава търкот включи дистанционния детонатор. Вътре в товарния отсек вече имаше няколко облечени в и излиянци. Първите двама от тях тъкмо приближаваха рубинената сфера, когато ядените глави избухнаха в заслепяващо сияние от светлина и топлина. Термоядрената експлозия разцепи рубинената сфера и се слез унищожителната и мощ, търкот се присви на седелката, заслепен от второто слънце, изригнало съвсем близо до него. Миг по-късно го застигна ударната вълна и скакалецът започна да се премята. В Централ парк оставаха 30 минути до обявения час за приземяване на аирлиянците. Многомилионна тълпа заобикалеше парка и пълзаше по улиците на града. Но погледите на всички внезапно бяха привлечени от фалшивата зора, която озари небето поярко от обедно слънце. 41. После космосът отново потъна в мрак, а търкот отчаяно се опитваше да възстанови контрол върху скакалеца. След близо минута борба успя да забави полета си достатъчно, за да погледне назад. Корабът Майка все още се виждаше достатъчно здрав, за да издържи дори взрив с подобна разрушаваща мощ, но в отсамната самната му стена бе зейнал отвор с дължина около километър. Нямаше нито следа от петте хищни нокътя, които бяха останали при портала. Търкот замръзна, шестият нокът, този, който го бе преследвал, висеше в пространството на няколко километра от него. Успокои се, когато забеляза, че вражеският кораб се преобръща бавно по начин който недвусмислено говореше, че е изгубил управление, сега идва забавната част, промър мури търкот, докато гледаше към земята под него. Той се наведа и включи сателитната връзка. В подножието на Великденския остров Кели Рейнолци на болезнено, когато стражът получи информация за унищожаването на приближаващата се флотилия. Но стражът продължаваше да функционира и островът без скрит под солидния му силов щит. Сега компютърът на пришелците бе почти пленник във войната, която смяташе, че е спечелил, ще те свържа с един човек, който би могъл да ти обясни как да излезеш на стабилно околоземна орбита без излишен разход на гориво. Заяви Коин, пресегна се и прехвърли търкот на Лари Кинсейт. Търкот се заеда пуска носителите според указанията, изпращани от Кинсейт, който следеше движението му от лабораторията. Скакалецът постепенно се приближи до горните слоеве на земната атмосфера и не след дълго попадна в прегръдките на гравитационното поле. Почувствал, че вече е в свои води, търкот постави дулан върху основния пулт за управление. Сега идваше най-важната част – да успее да задейства магнитния двигател, преди да се е ударил в земната повърхност. Обшивката на скакалеца се нагорещяваше все повече от бързо оплутняващата се външна атмосфера. Търкот изтегна към себе си лоста за управление. За сега нищо, Проклет да съм, промърмори той, върнали си управлението, попита Кинсет по радиото, още не, височина 48 000 метра. Спокойно, имаш достатъчно време. Търкот хвърли поглед надолу, намираше се над Северна Америка, доколкото можеше да определи, в югоизточния и край, и летеше на запад. След минута гласът на Кинсет не звучеше толкова уверено. 15 000 метра и пределна скорост. Някаква промяна. Търкот размърда лоста. Нищо. Възможно е дискът да се е повредил от взрива. От радиото се намеси друг глас. Майк, изчезвай оттам. Използвай аварийния парашут. Беше ли задънкан? Търкот се пресегна, вдигна поставения на пода парашут, пъхна глава в презрамките и се зае да закопчава катарамите. Когато свърши, закачи карабината за водещото въже и дръпна за последен път лоста. Никаква реакция, готов за скок, обяви той по радиото. Изтегли червената рътка. Външният люк изхвърче оглушителен трясък и през отвора на горещ въздух. Търкот се изправи, плъзна се по водещото въже и се удари в ръба на люка. Измъкна се нагоре и остави на въздушната струя да го отблъсне от бързо падащия съд. Водещото въже изтегли карабината и куполът на парашота разцъхна над него, а скакалецът се изглоби под краката му. Търкот напипа кормилните въженца и погледна надолу. Спускаше се над пустинята, някъде в юго-западната част на щатите. Беше топло, въздухът миришеше приятно и духаше лек ветрец. След няколко минути краката му удариха мекия връх на една пясъчна дюна. Парашотът се разцла недалеч от него и катарамите се разкопчаха автоматично. Търкото стана да лежи, загледам синевата. После се изправи и погледна на изток, където вече се показваше слънцето. Наведе се и загреба шепа пясък, хубаво е да си у дома. Прошепна той, епилог, един златист израстък се бе пресегнал от стража компютър под повърхността на Марс, докосвайки главата на илианката, която бе събудила първата група и я бе изпратила с хищните нопти на земята. Стражът я информира за унищожаването на флотилията и за смъртта на нейните другари. Зениците на червеникавите и очи се свиха, докато приемаше информацията, а Илианката изведнъж се напрегна, доловила чрез стража странна аномалия в околностите на крепостта. Тя нареди на дътчиците от повърхността да издирят причината. Някакъв обект летеше право към базата и до приземяването му оставаха не повече от 30 секунди. Не излъчваше електромагнитна активност и тя почти бе готова да го игнорира, когато си спомни, че е единствената будна в базата и няма право на никакви рискове. За по-малко от секунда изпрати няколко телепатични команди. От центъра на слънчевите колектори изригна фонтан от чиста енергия. Той удари приближаващия се наблюдател и го изпепели на място, а или зърна – блясъка на атомната експлозия. Беше само на 5 км от нея. Опасно близо, но недостатъчно. Аирлианката предаде нова серия от команди. Щеше да пробуди останалите. Чакаше ги още толкова много работа. Първата битка беше изгубена, но войната още не беше свършила. Долари, еднакво 1909, Долар Соурс еднакво моята библиотека. Издание, ИК, Барт, 1999, ISBN, 954.